Даниел Стил Безценни дарове Превод Весела Ангелова Сеченке инфо – едно вдъхновяващо пробуждане на чувствата. Богатата наследница Вероник, дъщеря на американски магнат и внучка на френски търговец на произведения на изкуството, печели сърцето на красивия вдовец Пол Паркър, който се отличава с изисканост, чар и безкрайен егоизъм. След 10 годишен брак Пол загърбва отговорностите на съпружеския живот и се връща към истинската си същност на Бомбиван. Вероник Паркър е отдадена майка, която се посвещава на трите си дъщери Тими, Джулиет и Джой и дава всичко от себе си, за да ги възпита на труд и отговорност. Животът им се преобръща след смъртта на Пол. На смъртния си удар той изготвя удивително завещание. Пари, замък в Южна Франция, картина с таинствен происход за ръка да последват мечтите си и разтърсващо разкритие от миналото. Така започват удивителните приключения на Вероник и трите и краткодъщери, които се простират от Нью Йорк през столиците на Европа и стигат до наизисканите кътчета на лазурния бряг. На прекрасните ми любими деца биити – Тревър, Тод, Ник, Сам, Виктория, Ванеса, Макс и Зара. Вие сте най-дирките звезди в моя рай, вие сте моята надежда, мечтите ми, най-нежните ми спомени, моят източник на любов и на щастие. Вие сте моята радост, моят живот. С цялото си сърце и цялата си обич, мама. И на Джон. За нашите прекрасни деца, за щастливите ни години, най-прекрасните в живота ми, за спомените, които винаги ще пазя, и за всички други дарове. С цялата си любов, Олив. Едно Тими Паркър седеше зад бюрото си и се бореше с трупащия се от сутринта стрес. Беше пристегнала с ластик дългата си руса коса, в която вече имаше няколко молива и химикалка. Носеше чиста, но измачкана карира на Риза с навити нагоре ръкави, износени дънки, туристически обувки. Конвърс и беше без никакъв грим. Имаше слабата и елегантна фигура на баща си. Боса бе висока 1.80. Беше на 29 години и имаше магистърска степен по социални дейности от Колумбийския университет. Работеше за фундация, чиято мисия бе да намира безплатени или ефтин подслон за нюйоркските бездомници и тази сутрин беше зад бюрото си от 6 часа, опитвайки се да навакса с работата. Пред нея имаше струпана планина от документи. Искаше и кратко се да намери. Жилище за всеки един, но в същото време знаеше че ако имаше късмет и продължеше да хлопа по вратите на разните правителствени агенции и какви ли не други организации, щеше да успее да открие дом най-много за един или двама, които отговаряха на условията. Да отговаряш на условието се използваше като многозначителна фраза, с която се отсяваха у нези, които най-много се нуждаеха. Беше знойен улски ден и както обикновено климатикът стаята не работеше. Вече знаеше, че това щеше да е един от ония дни, в които нищо не ставаше, както и кратко се искаше, и имаше лоши новини за някои от най-отчаяните си клиенти. Разочарованието беше най-предлаганата и кратко стока. Живееше с постоянното чувство на омраза към несправедливостите на системата и с отчаиващото усещане за безпомощност. Да помага на бездомниците беше нейна страст още от тийнейджърските години. Беше дълбоко отдадена и грижовна, макар и често гневна. Тирадите и кратко върху социалните проблеми по време на вечеря бяха често явление, докато бе помлада. млада После прекара немалко години в опити да промени нещо. Тими Паркър не кръжкаше, работеше неуморно за унези, на които служеше. И след като им намереше подслон, продължаваше връзките си с тях. Ако се окажеха изолирани в малките общински апартаментчета и без подпомагане, щяха да се поддадат на зова на улицата, на самотата и отчаянието а самоубийството ставаше сериозен риск. Тими имаше стотици идеи как да подобри нещата, но парите за екипите от помощници никога не достигаха. Програмите за борба с бедността бяха урязани заради економическата криза, даренията от частни фундации се топяха, а никой от правителството не би и слушал. Имаше чувството, че се е зела да изгребва океана с напръсник, докато наблюдаваше как клиентите и кратко се изплъзват през пукнатините, чакайки година или повече, за да влязат в безплатна програма за лечение на наркозависимост или да се класират за дом, в който да живеят. Жените се справяха по зле на улицата от мъжете и често бяха жертви на тежки престъпления в приютите. Всеки ден се бореше с бюрокрацията, помагаше на хората да попълват формуляри за инвалидни помощи или документи за самоличност. Слабото и кратко място бяха тинейджерите, но пък те полезно можеха да бъдат насочени към различни младежки програми, а Имаха по-голям шанс да оцелеят на улицата. До обяд Тими вече беше се срещнала с шестима клиенти, а следобед и кратко предстоеше да приеме двойно повече. Рядко напускаше офиса преди 8 или 9 вечерта, понякога оставаше и до среднощ, а всяка сутрин идваше много преди работното време да започнало. Работата беше нейният живот и за сега всичко, от което се нуждаеше. В университета бе живяла с мъж който и кратко изневери с най-добрата и кратко приятелка. После се сгоди за друг, който също и кратко изневери, но поне не с някоя, която познаваше. Скъса с него и от тогава отдаде цялата си любов, страст и енергия на работата си. От две години не беше излизала с никого. Често казваше, че жените в семейството и кратко нямат късмет. По-малката и кратко сестра Джулиет изпитваше необяснима, но постоянна слабост към неудачници. Живееха на гърба и кратко толкова дълго, колкото можеха, възползваха се от добротата и нежността и кратко и накрая, след като вземеха всичко, което успееха, а зарязваха заради някоя друга. Сестра и кратко страдаше с месеци, а после си намираше друг, също толкова лош. Майка им, Вероник, през всичките 20 години след развода продължаваше да обича и подкрепя и на кучарователни им баща, който обаче също беше измамник. Беше и кратко изневерявал през цялото време на брака им, а накрая се бе спрял на 23 годишна манекенка и супермодел. След това беше продължил с цяла поредица от красиви момичета, а Вероник го извиняваше и все повтаряше неща като «Знаеш го какъв е баща ти». Ти ми много добре знаеше какъв е баща и ми накрая бе стигнала до извода, че всички мъже са като него. Обаятелни, но и безчестни, те мамеха, лъжаха и се възползваха от жените. По тези причини никога не се сближи с баща си и бе ужасена, когато откри, че мъжете, с които се обвързваше, не бяха поразлични, макар и да не можеха да се мерят с него по хубост и чар. А той на всичкото отгоре беше и майстор в съблазняването. Малко бяха жените, които можеха да му устоят. Умееше да вади душата с памук, способност, която бе започнала да ненавижда. Мразеше очарователните мъже а майка и кратко, и сестрите и кратко обвиняваха, че ненавижда мъжете изобщо. Настояваше, че не е вярно, че мрази само лъжците и измамниците, както и уния, които си падаха по нея. Смяташе, че има нещо нередно, щом искаха да бъдат с нея. Само Джой, най-малката им сестра. Имаше по-различна съдба. Тя беше любимката на баща им. Вероятно заради изключителната си красота и заради удивителната си прилика с майка им, която и на 52 продължаваше да е все така хубава. Вероник и Джой имаха тежки черни коси, порцеланова кожа и виолетови очи Джой беше по високо от майка си и в колежа се бе пробвала като модел. Още откакто проговори, успяваше да върти баща си на малкото си пръстче и да получава от него всичко, каквото пожелаеше. Но въпреки това се държеше на разстояние от всички в семейството. Джой беше най-независимата и също странеше от мъжете. Лесно беше да се види, че се бои да не бъде наранена. Мъжете, с които завързваше близки отношения, бяха или далеч, или погълнати от работата си като нея самата, така че можеше да ги държи на ръка разстояние. Изглеждаше, че всички обожават, но никога не бяха наоколо. Никой от тях нямаше свясна връзка и ти ми отдаваше това на семейното проклятие. Според нея баща им ги беше осъдил да бъдат фатално привлекателни за погрешните мъже. Това беше част от нея, която до сега не бе успяла да промени и вече не се и опитваше. Имаше си много други проблеми на главата, а да търси подслон за бездомните беше далеч по-важно, отколкото търсенето на правилния мъж. За сега това и кратко беше последната грижа. Телефонът на бюрото и кратко звънна, но тя бързаше да приеме чакащите навън. Помисли си дали да не го остави на гласова поща, но пък не искаше да пропусна обаждане от човек в беда или от някоя от агенциите по настаняване, с които се бе свързала тази сутрин, така че припряно вдигна слушалката. Тими Паркър отсече тя делово. Не беше мекушава и емоционална, макар че имаше добро сърце, което доказваше с работата си. Здравей, Тими. Арнолд представи се човекът от среща и по гърба и кратко пробяга тръпка. Мигновено позна глас в слушалката. Арнолд Санс, адвокатът на баща и кратко и негов най-добър приятел. Познаваше го още от дете. Вече година баща и кратко беше много болен, след като инсултът го направи безпомощен, така че се наложи да бъде настанен в хоспис. Преди две седмици беше ходила да го види. Тогава тойто се връщаше съзнание, то отново го губеше, а тя седя до него тихо, като държеше ръката му. Лявата му страна беше парализирана, бе болезнено да го гледа как чезне. Беше толкова жизнен. Изглеждаше с години по-млад, докато ударът не го повали. Миналата година бе навършил 80. И въпреки, че през по-голямата част от живота си Тими не бе одобрявала поведението му, тя все пак знаеше че има баща. Имаше я и онази тайна, неизречена и вълшебна надежда, че един ден нещата ще се обърнат, че връзката им ще стане искрена и по магичен начин той ще се превърне в бащата, на когото тя да се възхищава и разчита. Дълбоко в себе си знаеше, че това никога няма да стане, но мечтата бе жива. Той никога не беше им помагал, на нея, на майка и кратко, на сестрите и кратко, майка му беше простила, но ти ми така и не успя. Съжалявам, че ти сега, когато си на работа, каза Арнолд със сериозен тон и ти ми незабавно разбра какво предстои. Татко ли? С нощи почина в съни си. Всички знаеха, че това бе неизбежно и бе отнело по-дълго, отколкото бяха предполагали. Джулиет ходеше да го вижда няколко пъти седмично, а Джой от два месеца не го бе посещавала, живееше в Лос-Анджелес и беше заета. А изглежда и кратко беше трудно да го вижда в това състояние. Правеше всичко по силите си, за да го избегне. ми го посещаваше през няколко седмици, макар да ни и кратко беше приятно. Майка им бе ходила при него предния месец, през юни, преди да замине за лятото в Южна Франция. Вероник беше на Ела къща край сентропе за два месеца и преди да потегли, прекара Денис Пол. Сподели с Тими че това е може би последният път, когато го вижда, но според нея си бяха казали всичко. Онова, което не сподели с дъщеря си, бе, че поликратко се беше извинил за всичките си провали като съпруг и дори като приятел, и когато го остави и си тръгна, беше в мир със себе си. Беше се примирила с това преди много години. Двайсетта години след края на брака им бяха дълго време, а Вероник умееше да прощава. Не се чувстваше огурчена заради развода им или заради причините, които го бяха предизвикали, нито дори заради парите, които той беше получил и които се бе заел да прахосва по други жени, за да задоволява всичките си капризи. Това не беше нанесло финансови щети нито на Вероник, нито на момичетата. Още от малки бяха свикнали да разчитат на майка си и никога на него. Казали вече на майка? Внимателно попита Тими. Рано или късно всички очакваха това да се случи. Исках първо да се обадя на теб. Не знаех дали няма. Да предпочетеш ти да кажеш на майка си и на момичетата. Тя вероятно ще иска да се заеме с подготовката, предположи той. След развода в живота на баща и кратко не бе имало сериозни жени, които да останат край него. Около него се въртеше безкраен парад от момичета, напоследък по-млади и от дъщерите му, и всичките си спариха на мига, след като се разболя и вече не можеше да подписва чекове. Дори на 80 имаше любовен живот с красиви жени, заслепени от него точно както и Вероник, когато бе на 21, а той на 49. Нямаше жена, която да устои на външния му вид, чара и обнуските му. Дори сестрите в хосписа обсъждаха колко е хубав. Тими беше наследила чертите му, но по нищо друго не приличаше на него. Беше сериозна и отговорна, на нея можеше да се разчита и работеше здраво. До два часа ще се обадя на мама, каза ти ми. Първо трябва да се срещна с двама клиенти. Били ли на момичетата? Подготвени са, новината няма да ги изненада. Но дори и тя трябваше да признае, че веста е на тъжи. най сетне беше се случило, играта свърши. Човекът, който никога не беше истински баща за тях, си бе отишъл. И тя откри, че изпитва смесени чувства, че усеща загубата. Беше сигурна, че и с сестрите и кратко ще бъде така. За майка им щеше да е тежко. Може да беше обикновен фигурант, но Вероник го беше обичала по свой си начин, като съпруг, брат, приятел, в продължение на 31 години. През последните години и кратко беше станал почти като баща, с разликата във възрастта им. А тя го беше осиновила, особено откакто се разболя. Тези техни взаимоотношения тими така и не успя да разбере до край. Струваха и кратко се болезнено на уместни, особено, що се отнасяше до майка и кратко, но изглежда, че тях това ги устройваше. Вероник разкри безочливата му афера с известната манекенка и това сложи край на брака им. После откри, че това не беше първата му забежка. Но след развода тя някак бе успяла да му прости, за да останат приятели и да поддържат връзка, която продължи 20 години и се оказа по-стабилно от брака им. Вероник твърдеше, че го прави заради децата, но ти ми винаги бе чувствала, че го правят заради тях двамата, заради това, че се нуждаят един от друг. Ще кажа на момичетата да не се обаждат на майката ти, докато ти не и кратко съобщиш. Въздъх Арнолд. Старият. Мо приятел щеше да му липсва. През последната година беше започнал да усеща тази липса, откакто инсултът го повали и са стари, нещо толкова непривично за мъжа, когато познаваше. Благодаря ти, Арнолд, тихо отвърна ти ми. Ще те държа в течение. Отново му благодари и затвори. Остана на стола и се загледа в мрачната улица в Харлем. Където се намираше офисът и кратко, навън край пожарния кран си играеха деца. Умът и кратко за миг се отнесе в миналото, спомни си как като малка смяташе татко си за герой, докато не дойде разводът и той не изчезна от живота им. Когато родителите и кратко се разведоха, беше на девет. След това имаше хубави моменти по време на празниците, с порадични появявания на рождените дни и по коледа, когато баща им профучаваше като бляскава комета. Приличаше на красива птица в полет, с великолепно оперение. Човек никога не би могъл да го задържи напълно, можеше само да се възхищава на полета му в небесата, докато отново не изчезнеше, без някой да може да отгатне следващата му поява. Беше олицетворение на нарцисизма. Не беше лош човек, но изключителен егоцентрик и никак не биваше за баща. Децата му плащаха цената за това, чак до сетния му ден. Тими с дълбокото си недоверие към мъже като него, а и трите сестри заедно, с подсъзнателното си влечение именно към такива мъже. Джулиет, която колекционираше неудачници и използвачи. И Джой, със страха си от разочарование и да не бъде изоставена, което и кратко пречеше да се привърже към който и да е мъж. Още беше млада, можеше да успее да го превъзмогне. Но ти ми беше убедена, че те с Джулиет никога нямаше да успеят. Зърът беше хвърлен и вече не можеха да се отърват от навиците си, беше трудно да се променят. Изправи се, заобиколи бюрото и отвори вратата. В чакалнята имаше двама души. Усмихна им се, помоли мъжа да изчака и покани жената вътре. Беше по-млада от нея, косата и кратко беше без блясък, нямаше зъби. От три години живееше на улицата и имаше дълга история с наркотиците. Трите и кратко деца бяха в приемни семейства, а тя носеше цялото си имущество със себе си, мръсен спален чувал и две турби за буклук, пълни с дрехи. Чакаше реда си за влизане в програма за лечение на наркозависимост. Тими имаше лоши новини за нея. Затваряха институцията и щеше да и кратко се наложи да започне от дъното на нечи и друг списък, което можеше да отнеме още две години. Положението изглеждаше наистина безнадежно. Тими седна срещу нея, за да й кратко каже новините. И докато го правеше, мислеше за баща си, за това колко глупав, егоцентричен и беше животът му в сравнение с този на клиентите и кратко. Никога не беше правил нищо за никого, освен за себе си, и от време на време за жените, с които излизаше. Животът му беше посветен да се огажда, което до някъде бе причина Тими да работи толкова здраво. Единственото. Което винаги бе знаела за себе си, докато растеше, беше, че никога не. Би искала да прилича на него. Беше го постигнала, а сега него го нямаше. Отново се съсредоточи върху клиентката си и се опита да забрави за баща си, поне докато се обади на майка си. Като най-голяма от трите дъщери на Вероник, трудните задачи винаги се падаха на нея. Джулиет никога не стигаше до тях, а Джой беше абдикирала в Лос-Анджелис. Когато Арнолд се обади на Джулиет в малката и кратко пекарна в района на парк Селуп в Бруклин, а завари точно насред традиционната обедна шетня. Магазинчето и кратко за сандвичи, кухнята на Джулиет стана хит още с отварянето си преди три години. По настояване на майка си беше завършила история на изкуствата и магистратура с Орбоната, но докато посещаваше уроци в Кордон Блю в Париж, само за удоволствие, откри, че кулинарията е нейната страст. Правеше сандвичи и на микроасани, които печеше всеки ден, освен това продаваше бисквити, кейкове и сладкиши по рецепти, които бе събрала във Франция. Плановете й е кратко да стане куратор в някой музей или да преподава си, изпариха след «Кордон бльо». Никога не беше се чувствала пощастлива, отколкото в кухнята, докато се взираше в фурната. Докато сервираше чаша димящо кафе на възрастен клиент или докато сипваше горещ шоколад с бита сметана на някое дете. Да радва хората, задоволяваше всичките и кратко нужди и магазинчето за сандвичи и кратко беше напълно достатъчно. След дълъг разговор и сериозно обмислене, майка и кратко, и кратко да даде парите, за да започне, макар да беше много разочарована от решението и кратко да изостави една обещаваща кариера. Вероник все още се надяваше, че някой ден Джулиет ще превъзмогне страстта си към пекарството. Беше на 28, още млада. Искаше за нея по-интересна, интелектуална кариера, отколкото да върти фурна, а и винаги бе харесвала мисълта, че Джулиет е наследила собствената и краткостраст към изкуството, която тя пък бе взела от баща си. Беше в кръвта им. Но Джулиет беше заменила изкуството с кроасани. И в крайна сметка Вероник и кратко помогна се заема. Джулиет беше по-меката и омалена версия на по-голямата си сестра Тими. Имаха само година разлика и израснаха като близначки, но характерите им бяха различни като деня и нощта. И двете бяха зеленооки като баща си. Джулиет винаги беше леко пълничка, но красива, докато Тими беше по-висока и слаба. Джулиет беше. по и закръглена, с женствена фигура, която поддържаше спечивата си. Имаше и забележителен бюст, заради който Тими винаги я подкачаше. Косата й кратко беше дълга и руса също като на Тими. Като дете представляваше облак от кадрици, а сега бе бухнала и вълниста. Изглеждаше естествена и красива, когато беше спусната, но докато работеше, я е носеше сплетена на гърба си, с от кадрици, които винаги обграждаха лицето и кратко. Всичко в Джулиет беше приветливо и топло, още от дете притежаваше майчински инстинкт. Искаше да се грижи за всички. Тими винаги казваше, че би събрала всички бездомни котета на света, особено ако бяха мъжки. Във всички романтични връзки на Джулиет мъжете, с които се забъркваше, първоначално се нуждаеха от място, където да отседнат от пари или работа. В началото спяха на дивана и кратко, после се промъкваха спалнята и кратко и накрая стигаха до банковата и кратко сметка, от която смучаха с нейна помощ, а после, след като ги беше глезила щедро, а зарязваха заради някоя друга. Тими намираше, че това явление се проявява твърде често, за да се приеме за случайност, беше модел и лош навик. Джулиет винаги успяваше да намира красиви мъже като баща им, които да се възползват от нея. До сега в цялата поредица нямаше и един свестен. Обикновено се задържаха при нея около 6 месеца, след което изчезваха. Джулиет плачеше известно време, търсеше отеха в работата си, измисляше няколко нови рецепти и качваше още някой килограм. И тогава се появяваше поредното сакато пиле. Джулиет беше красиво и мило момиче, което никога не оставаше задълго само, за разлика от Тими. Която вече две години бе избрала да бъде сама, и е досана на собствените си грешки. Джулиет беше способна да прости на всеки го, включително на себе си, и изглежда така и не успяваше да се получи от грешките си. Но единственият човек, когато бе успяла да нарани, беше самата себе си. Най-силното и кратко качество беше нейната доброта към клиентите, към семейството, към мъжете. Тък му беше обслужила един от редовните си клиенти когато Арнолд и кратко се обади. За разлика от Тими с нейната неизменна практичност, която изглеждаше, че с лекота приема всичко, адвокатът знаеше, че Джулиет ще се разстрои дълбоко и съжаляваше, че трябва да и кратко съобщи тъжната вест. Както и очакваше, когато и кратко каза, че баща и кратко е. Починал предната нощ, тя се разрида. Последният клиент, дошъл да си купи обяд, точно беше излязъл, така че в продължение на няколко минути остана сама, докато се обливаше в сълзи. Джулиет смяташе, че от всички тя е най-близка с баща им, беше готова да направи всичко, за да спечели любовта му. Според нея той не би могъл да направи нищо нередно. Преди болестта да го повали му се обаждаше всеки ден, за да му разкаже как се справя и да го пита как е. Той бе идвал в магазинчето и кратко един единствен път, а тя се държеше така, сякаш въобще не бе излизал там. Ежедневните им разговори бяха винаги по нейна инициатива. Баща и кратко никога не се обаждаше на никое от дъщерите си, изчезваше със седмици или месеци, докато някоя не го потърсеше. Всичките му връзки бяха едностранни, поддържани благодарение на другия човек. Нито Тими, нито Джой влагаха особена енергия в това, за разлика от Джулиет. Дори му носаше най-хубавите си печива в дома му, за да опитва новите и кратко рецепти. Отчаяно желаеше да получи одобрението му. Пол Паркър не показваше на одобрение към никой от красивите си дъщери и всъщност се гордееше с тях. Просто не искаше да играе ролята на баща и всичко, което тя включваше. Докато растяха, той предпочиташе да им бъде само приятел. Момичетата никога нямаха подобни обърквания по отношение на майка си която винаги бе правила така, че да е ясно, че име майка, а не просто приятелка, макар да обожаваше да прекарва времето си с тях. На Вероник се падна цялата отговорност подглеждането им, но при все това Джулиет настояваше, че е поблизка с баща си. Точно както Арнолд очакваше, тя прие веста за смъртта му тежко, сякаш през изминалата година не си беше давала ясно сметка, че той ще умре. За останалите не беше изненада. Но при Джулият нещата стояха различно. Мислех си, че ще се оправи, изхлипа тя, докато бършеше очи с престилката си, а Арнолд въздъхна. В продължение на месеци нямаше никаква надежда за оздравяване, състоянието на полстабилно се беше влушавало. Дори през последните седмици, когато той рядко биваше в съзнание, тя му говореше, когато го посещаваше. убедена, че я чува и че ще се възстанови. Това така и не стана, и според Арнолд той просто се беше отървал. Оня Пол, когато познаваше и с когото дружеше вече 30 години, не би искал да. Живее така. Преди да се разболее беше толкова жизнен и енергичен, и за него беше тежко да гледа приятеля си в това безпомощно състояние. Смъртта беше облегчение, а от разговорите им през последната година Арнолд знаеше, че Пол беше готов да си отида и не съжаляваше за нищо. Само, че Джулиет определено не беше готова да се сбогува с баща си и с илюзиите си за него. Вече 20 минути откато разговаряха, тя не спираше да плаче. На Арнолд му се прииска да прекрати разговора. Ти ми каза, че след два часа ще се обади на майка ви, така че ни и кратко звъни, предупреди я той. Няма, послушно обеща Джулиет и затвори телефона. Отида до вратата на магазинчето и обърна табелката с надпис затворено. После написа на един лист, затворено поради смърт в семейството, и го залепи на вратата. След това тръгна към малкия си апартамент, който се намираше на 4 пресечки. Не беше се престаравала в обзавеждането, там се прибираше само да спи, а през всичкото останало време работеше. Отиваше в магазинчето в 4 часа всяка сутрин, за да изпече закуски за първите си клиенти, които идваха в 6. Обикновено оставаше там до 7 вечерта. После се прибираше и заспиваше пред телевизора, изтощена от дългия ден. Също както и при Тими, и нейният живот се въртеше изцяло около работата. Арнолд се обади на Джой, най-малката сестра. Тя беше по-трудна за откриване, точно както бе очаквал, а и водеше съвсем различен живот. Джой живееше в алей, където се надяваше на актьорска кариера. Притежаваше истински музикален талант и майка и кратко беше настоявала да отиде в Джулиард, за да го развие. Вместо това Джой се махна от колежа при първата възможност и се отправи към Лос-Анджелис. Вземаше уроци по пеене, които сама си плащаше, работеше като сервитьорка. След 6 месеца пеене с различни групи, които не претърпяха никакво развитие, се прехвърли на уроци по актюрско майсторство и от тогава се бореше да успее. Участва в няколко незначителни реклами и телевизионни програми. Надяваше се да я вземат в някой сериал, биваше я в комедийните роли. На 26 все още работеше като сервитьорка и вече бе прекарала 5 години в Лос-Анджелис. Големият и кратко пробив още не бе дошъл, но тя продължаваше да вярва, че някой ден ще стане. Баща й кратко също вярваше и винаги я бе. Насърчавал. Джой беше изключително красиво момиче, стъмни тъмни коси, с огромни виолетови очи, невероятно тяло и страхотен глас, който рядко използваше. Приемаше всяка актьорска задача, до която успееше да се добере. Ходеше на всяко прослушване и бе готова да изтърпи всички трудности на начеващата си актьорска кариера. Все още вярваше, че някой ден ще успее. Беше споделила със сестрите си. Че ако до 4 години Фела Ей не се случи нещо голямо, ще се пробва на Бродуей в Нью Йорк. Но все още не беше готова да се откаже от надеждата да участва в хитов сериал. Решена бе да пробие в Холивуд. Получи няколко незначителни роли в сутрешни сапунени сериали, но това бе всичко. Вероника гледаше по телевизията и съжаляваше за дребните роли, които и кратко даваха. Джой имаше приятел, който също беше актьор. Участваше в театрална трупа с турокачествени постановки и рядко се прибираше в Л.А. Едва успяваха да се видят, което се превръщаше в правило за мъжете в живота и кратко. Все избираше такива, които не се привързват емоционално или просто се намираха далеч. През последните пет години се беше отдалечила и от семейството си, докато преследваше кариерата си в Лос-Анджелис. Животът на сестрите и кратко беше много по-различен от нейния. Тя имаше все по-малко общо с тях. Понякога дори имаше чувството, че се е разменили при раждането, чувстваше се много различна. Баща и кратко винаги вдигаше шумо около нея, най-вече за да изтъкне колко хубава е била като малка. Външният и кратко вид подхрамваше нарцисизма му, но тя знаеше, че той не я познава истински и никога не се бе е опитал да опознае. И с майка си имаше проблеми от години. Вероник още беше разстроена от напускането на колежа, от начина и кратко на живот, от това, че работи повече като сервитьорка, отколкото като актриса. Не този живот беше искала за нея. Джой беше способна надалеч повече, но изглежда, бе стигнала до задънена улица. Вероник се надяваше, че ще го преодолее и ще се върне в нью Йорк. По този въпрос, родителите и кратко никога не постигнаха съгласие и непрекъснато спореха. Баща и кратко все казваше, о, оставя да се забавлява, без да се притеснява за нея. Майка и кратко се тревожеше, а сестрите и кратко също не я приемаха сериозно. Да успееш като актриса в Холивуд им се струваше непостижима цел и се държаха така, сякаш това беше нещо като нейно хоби, а... Не кариера. Но каквито и да бяха доводите им, Джой правеше онова, което искаше, без да разчита на никого. Припечелвайки достатъчно, за да се справи. Искаше да намери свестен менеджер и подобър агент, но все още не бе открила правилните хора. Всичко отнемаше време. Харесваше онова, което прави, но времето летеше. Имаше апартамент в западен Холивуд, който обичаше и можеше да си позволи. Когато Арнолд и кратко звънна, беше на прослушване. Знаеше, колко болен беше баща и кратко, и че краят някой ден щеше да настъпи. Просто не го очакваше точно сега. Излезе в коридора, за да говори с адвоката, докато чакаше реда си. О! Възкликна тя, когато Арнолд и кратко съобщи новината. Не знаеше какво да каже. Също като сестрите си имаше дълга история на разочарования от баща си, макар никога да не се бяха карали. Винаги и кратко се беше струвало странно, когато той пред сестрите и кратко заявяваше, че тя е неговата любимка, особено след като двамата никога не бяха провеждали истински разговор. Всъщност баща и кратко с никого не бе разговарял истински. Твърденията му за любимата дъщеря никога не и кратко се бяха стрували искрени, приемаше ги като нещо изречено просто така. Но въпреки това се натъжи, като човестта от Арнолд. Все пак той кратко беше баща, единственият, който бе имала, колкото и лошо да бе изиграл ролята си. Добре ли си? Попита Арнолд, след като тя продължи да мълчи. Да, просто съм изненадана, струва ми се. Не мислех, че ще стане толкова скоро. Не го беше виждала от два месеца и затова, за разлика от другите, не знаеше колко бързо състоянието му се беше влошило. Знаеш ли кога ще е погребението? Ти ми ще се погрижи за това. Тя ще се обади на майка ти след два часа. Сигурен съм, че ще се свържат с теб, каза Арнолд. Съжалявам, Джой. Всички знаем, че той беше луд по теб. Винаги си била неговото момиче, чак до края. Тя кимна с насълзени очи. Знам, отговори с приглушен глас, съкрушена от мисълта, че баща и кратко е мъртъв. Ако не друго, той поневинаги ги беше одобрявал актьорската и кратко кариера и мечтите и кратко да стане звезда, което беше повече от онова, което останалите от семейството правеха. Държаха се, сякаш това е каприз, който някой ден ще превъзмогне. Той и кратко беше най-големият почитател. Изпръщаше му дивидите с всичките си изпълнения. И независимо дали беше истина или не, баща и кратко твърдеше, че ги е гледал и харесва играта и кратко. Само той оценяваше усилията и кратко. «Ще се видим на погребението», каза Арнолд със съчувствие и тя отново се върна на прослушването. Не я одобриха. Прибра се в апартамента си, тъжна, смисълта за баща си. Внезапно смъртта му и кратко се стори огромна загуба. Не беше очаквала, че ще и кратко е толкова тежко. Същия следобед изпрати съобщения на Джулиет и Тими и попита най-голямата си сестра дали ще може да отседне при нея. Беше решила да вземе нощния полет за Ню йорк Искаше да се върне от дома. Тими и кратко отговори веднага, щом успя. Живееше в Уест Вилич, което бе далеч от работата и кратко, но тя харесваше квартала, а и апартамента, който се намираше на третия етаж, слънчев и уютен. Джой винаги бе предпочитала да е при Тими, вместо в малкия апартамент на Джулиет в Бруклин, а освен това и кратко се искаше да е вграда. града. Би могла да отиде и при майка си, но при Тими щеше да е поспокойна, защото тя не и кратко правеше забележки за живота, който имаше. Разочарованието, което майка и кратко излъчваше, беше по-лошо и от неизречените думи. Вероник не одобряваше това, че работи като сервитьорка и темата винаги успяваше да изплува. Като най-малка в семейството имаше чувството, че все още се държат с нея, все едно е на 14, а не на 26. Сега щеше да и кратко се наложи да се срещне с тях и, и кратко се струваше странно, че баща и кратко вече няма да е там, за да я. Обсипва с похвали и да я нарича Миличка. Не можеше да си представи света без баща си и докато звънеше на авиокомпанията, за да си резервира място самолета, полицето и кратко се стичаха сълзи. Тим изчака и последния клиент, преди да се обади на майка си. Вече беше 4 следобед, но искаше да проведа спокоен разговор, а не смисълта, че навън някой очаква, някой с по-големи проблеми от нейните. Погледне часовника си и изчисли, че във Франция е 10 вечерта. Трябваше да и кратко съобщи лошата новина през нощта. Имаше нещо тягостно в тези нощни обаждания. После човек само можеше да се върти в леглото и да мисли, без да успее да заспи. Нямаше избор, знаеше, че няма как да отложи до сутринта. На Вероник можеше да и кратко хрумне да се обади в хосписа, за да пита как е баща и кратко, както правеше понякога, а ти ми не искаше да научи за смъртта му от някой непознат. Обади се в къщата край Сентропе, която Вероник беше наела. Тя отговори на второто позваняване на френския си мобилен телефон. Не се изненада, като я чу, защото от няколко дни не бяха говорили. Здравей, миличка! Гласът на майка и кратко звучеше почти като на девойка. И двамата с баща и кратко винаги бяха изглеждали по-млади за възрастта си. Ти ми се надяваше да е наследствено. Тя самата се чувстваше точно на толкова, колкото бе, понякога дори по-възрастна, сякаш носеше тежестта на света върху раменете си. Въпреки развода ти, Ми знаеше колко ще се натъжи майка и кратко. Вероник си нямаше никой друг, освен Поло и дъщерите си. Майка и кратко бе починала отдавна, когато тя е била едва на 15, а баща и кратко 6 години по-късно. Това обясняваше защо се беше омъжила за пола толкова млада, година след като баща и кратко беше починал. По онова време беше съвсем сама на света, уязвима и оплашена. Въпреки, че бе наследила огромно състояние от двамата си родители. Именно парите бяха привлекли пъл към нея като майък, когато се запознаха, макар да беше красива, невинна девойка. Здравей, мамо, обади се ти ми със сериозен глас. Не нося добри новини. Искаше и кратко се да подготви за онова, което предстоеше. Баща ти ли? Попита Вероник, сдържайки дъха си. Очакваше това да се случи, а когато го видя през юни, беше изпитала предчувствието, че това е последният път. Той също го беше почувствал. През онзи ден и двамата бяха особено мили един струк. друг. Арнолд ми се обади. Починала с нощи. Според него си отишъл спокойно, докато е спял. От другата страна настъпи мълчание, после ти ми как майка и кратко плаче. Веста не беше изненада, но загубата бе голяма. Баща и кратко никога не беше напускал истински живота и кратко. Просто бе подел нова роля на по-голям брат, баща и приятел. Съжалявам за теб, каза внимателно майка и кратко. Припомни си как самата тя се беше чувствала, когато изгуби баща си. Сърцето му беше разбито, след като майка и кратко почина от Левкемия, и после така и не се съвзе. Беше финансист от Уалстрит американец, а майка и кратко французойка, 35 години по млада от него. Никога не беше очаквал, че ще я изгуби. Тя беше любовта на живота му и бе толкова млада, когато почина. Стана много бързо, едва три месеца, след като се разболя. Майката на Вероник, Марил Дюбове, бе на почти същите години, когато се омъжи за Филип Уитман, колкото самата Вероник, когато сключи брак с Пол Паркър. Вероник беше живяла на няколко места с родителите си – Хонконг, Лондон, Париж. Като дете се научи да говори китайски, френският и кратко беше като роден език заради майка и кратко, а и заради честите им отсядания в Париж. През последните години корените и кратко все поздраво я теглеха към Франция. Прекарваше все повече време в Париж и наела къща в Южна Франция за лятото с надеждата дъщерите и кратко да и кратко гостуват за няколко седмици макар да знаеше, че са твърде заети. Преди няколко години беше купила апартамент на Илсен Луи, на Кей Дюбетюн с изглед към сена. Все още притежаваше и дома на родителите си в седмия рундисман на улица, Варен, но той от години беше необитаем. Беше неела човек, който да го поддържа в добро състояние. Представляваше прекрасен хотел Петъс едно от 18 век. Некратко се искаше да го ставя, но тиването там извънредно я натъжаваше. Къщата пазаше твърде много спомени. В ранните години на брака и кратко с полдвамата бяха отсядали често, но 20 години не беше прекарвала там и една нощ, след като се разведоха. Найкратко се налагаше да го продава, така че го пазаше за момичетата. Дядото на Вероник по майчина линия беше наи уважавания търговец на произведения на изкуството в Париж, а баща и кратко, Филип Уитман, бе закупил повечето от най-впечатляващите си картини от него, след което се бе омъжил за дъщеря му. Бракът им беше необичаен поради разликата от 35 години във възрастта им, но двамата се обожаваха един друг, а Вероник пазаше многобройни спомени за любищите си родители. След като баща и кратко почина, Вероник наследи огромната колекция от творби на изкуството на майка си, която включваше и някои впечатляващи картини а освен това и огромното състояние на баща си, инвестирано разумно, което бе нараствало с годините. На 21, млади млади самотна, Вероник живееше между апартамента си в Нью-Йорк и къщата в Париж, която Марилор беше наследила от баща си и така и не я беше продала. Вероник срещна Пол Паркър на една сватба няколко месеца, след като беше загубила баща си. Последва вихран романс и двамата се ожениха година по-късно, когато навърши 22. Изглежда, следваше стъпките на майка си, свързвайки живота си с много по-възрастен мъж, което изглеждаше съвсем уместно предвид обстоятелствата. Имаше нужда от баща дори повече, отколкото от съпруг. А бракът с Вероник бе променил завинаги живота на Пол Паркър. Син на обеднели аристократи, далечни роднини на клана Астор. Пол бързо привикна с начина и кратко на живот, макар Вероник да беше много поскромна и дискретно от него. Пол съчетаваше отзивчивост и превзетост, елегантност и очарование. Започна да живее на широко на нейна издръжка, напусна незначителната си работа, която никак не харесваше, и като нейн съпруг се превърна френтиер. Двамата бяха щастливи, особено след като се родиха децата. После всичко приключи с неговата афера и разкритието на Вероник за неизброимите му останали забежки. Никога не беше могъл да устоява на красивите жени. След 10 години с брака им беше свършено, макар Вероник все още да го обичаше, когато се разведоха. Тими винаги бе подозирала, че майка и кратко все още го обичаше, въпреки твърденията и кратко, че двамата са само приятели. Направила ли си нещо за погребението? Попита майка и кратко. Първо исках да говоря с теб. Знаеше, че майка и кратко ще иска да се заеме с подготовката, пълнямаше по друго семейство, освен Вероник и дъщерите им. И двамата бяха единствени деца, нямаха братовчеди, нито подалечни сродници. Аз ще се заема, тихо каза Вероник. Утре се прибирам. Ще се обадя на Франк Кембъл от тук. Говореше за погребалния агент в горната част на Медисън авеню в Ню. Йорк, от чието услуги се възползваха повечето им познати. Спомена, че може да се обади на цветаря сутринта, преди да отлети за вкъщи. Трябваше да се напише и некролог за Нью Йорк Таймс. На Тими и е кратко хрумна, че за баща и е кратко можеше да се каже твърде малко, освен, че беше водил чудесен живот, и то най-вече благодарение на майка и е кратко, която го бе осигурила добре. Заради нея се беше наслаждавал на ваканция, продължила 35 години. Съжалявам, мамо, искрено каза ти ми. Каквото и да чувстваше спрямо баща си, знаеше колко много го беше обичала майка и кратко. Всичко е наред, миличка. Той не би искал да продължи да живее в състоянието, в което се намираше. Време беше. Поговориха още няколко минути, след което Вероник се обади на другите си две дъщери. Когато се свърза с Джулиет, е завари да плаче в апартамента си. Утре се прибирам, каза и кратко Вероник. Във Франция вече беше почти полунощ и двете разговаряха дълго. Дъщеря и кратко беше наутешима и не спираше да говори колко прекрасен баща беше Пол. Вероник не и кратко противоречеше, знаеше че Джулиет бе подхрамвала с години тази фантазия. Вероник беше наясно с провалите му като баща и съпруг, но никога не беше го критикувала пред момичетата. После се обади на Джой, която тък му си събираше багажа за пътуването. Звучеше дистанцирана и мрачна. «Ще взема нощния полет», — уведомия Джой. Все още се опитваше да приеме факта, че вече няма баща. Новината и кратко дойде като шок. До този момент бе отказвала да приеме действителността. След това Вероник отново се обади на Тими. Заваря все още в офиса да попълва десетина заявления за допълнителни доходи. Забравих да те питам дали някой се обадил на Бърти, каза Вероник с отчаян глас. Бърти беше синът на Пол от първия му брак. Момчето бе на 8 години, когато баща му и Вероник се ожениха. Майка му се беше удавила при инцидент. Когато Бърти беше 2 на 4. Вероник се беше отнасяла с него като със собствен син още от мига, в който сползключиха брак, но той винаги се бе проявявал като трудно дете. Изглеждаше точно като баща си, но не притежаваше и искрица от чара му, дори и като малък. През цялото време за никого не беше тайна, че пол се жени за нея заради парите и кратко. Макар на Вероник да и кратко беше отнело години, за да го разбере, но въпреки това той се беше отнасил към неяс. Нежност Бърти обаче още от дете се интересуваше единствено от пари, без значение как ще се здобие с тях. Пол беше постигал всичко в живота си с обноски, елегантност и стил. Всичко, което Бърти правеше, беше да интриганства. Изхвърлиха го от няколко от най-добрите училища в Нью Йорк за лошо поведение и заради кражби. От Дартмут го изключиха за преписване. А след като успя да завърши колеж, се забърка в десетки схеми за бързо забогатяване, които винаги бяха подозрителни и така не доведоха до нищо. Сега, на 38, беше разорен, на ръба да извърши убийство, както самият той казваше, и живееше или в нечи офис, или на нечи диван. Успя да похарчи всяко пени от парите, които Вероник му беше давала, за да финансира схемите си. Пол също му бе отпускал пари, за да му помогне да си стъпи на краката, но Бърти все успяваше да ги профука. Постоянно се въвличаше в някое съдебно дело или пък го уволняваха. Живееше на ръба и едва свързваше двата края. Вероник винаги обясняваше лошото му поведение, като казваше че той се държи така заради загубата на майка си още като дете. Самата тя беше направила всичко възможно, за да го подкрепи и да му помага, докато беше малък, отнасяше се с него като със собствен син, дори и след развода с баща му. Но преди няколко години, дори и тя спря да му дава пари. Момчето се оказа бездънна яма. Вероник не беше виждала бърти от години и това я караше да се чувства зле. Рядко го чуваше, освен в случаите, когато той искаше нещо от нея. Бърти и яростно ревнуваше от сестрите си, още откакто се бяха родили. Крадеше джобните им, когато бяха деца, и израсна като крайно алчен и безчестен човек, без капка почтеност. Ако се изправеше пред избор, винаги поемаше полесния път. Но колкото и неприятен да беше, все пак бе синът на пол и трябваше да знае за смъртта на баща си. Никога не беше се женил. Доколкото им беше известно, нямаше и деца, а около него все се мутаеше по някоя ефтина жена. Той ненавиждаше Тими дори повече от останалите. На няколко пъти безуспешно се бе опитвал да измъкне пари от нея под претекст, че му трябва заем само за няколко седмици, но тя го познаваше достатъчно добре, за да му откаже. Така и не пожела да повярва, че сестрите му живееха с печеленото от тях и нямаха пари, които да пилеят. Майка им ги беше. Научила на този урок. Вероник беше далеч по щедра с бърти в опитите си да му помогне да си стъпи на краката, което той така и не направи. Тя не искаше момичетата и кратко да израснат глезени и мързеливи и да се държат като богати наследници, независимо от това колко щеяха да наследят някой ден. След като си отидеше от този свят, те ще да бъдат много богати жени. Но за сега живееха от заплатите си и само с някоя случайна помощ от нея, като заема за фурната на Джулиет. С тях Вероник се бе държала далеч по-строго, отколкото със военравния си доведен син, но най-накрая се беше предала. Бърти се превърна в изключително неприятен човек, когато всички избягваха. Само, че сега нямаше как това да се случи, а и не искаше. Макар Бърти и Пол да не се бяха разбирали, той също бе изгубил баща си. Вероник винаги беше по-състрадателна към него, отколкото Пол, който беше вдигнал ръце още преди години. Бърти от него постоянно беше искал пари. След като приключи разговора с тими, Вероник се обади на Бърти на номера на мобилния телефон, който имаше. Не бяха разговаряли почти от година, откакто Пол получи инсулта. Бърти почти не беше идвал да види болния си баща. Се имаше някакви извинение и твърдеше, че много зает. Вдигна веднага и се изненада да чуя глас на мъщехата си. Тя внимателно му съобщи новината и каза, че съжалява, задето се налага от нея да научи за лошата вест. Не съм изненадан, студено каза той. Ще си идваш ли за погребението? Вероник се изненада от въпроса му. Разбира се. Той правилно бе предположил, че е във Франция за лятото. Аз съм в Чикаго. Но утре вечер трябва да се прибера. Ще ти се обадя веднага, що му редя всичко, обеща тя. И, разбира се, си добре дошъл да дойдеш с нас на погребението. Благодаря, но ще ида до там с моята кола. Вероник знаеше, че ако всички пътуват заедно, щеше да е доста неудобно, но все пак беше длъжна да му предложи. Тя беше единствената майка, която Бърти бе имал, докато растеше, макар и да не себе проявявал като мило дете. Лъжеше при всяка възможност и се държеше гадно с сестрите си, постоянно ги разплакваше. И днес нямаше обич между тях. Всички го бяха отписали. Само тя се държеше любезно с него, макар че не му даваше пари, което пък беше всичко, от което той се интересуваше. Знаеше колко разочарован беше полот него и Вероник се замисли какво ли му беше оставил завещанието. Така и не и кратко беше казал. Напъл му беше останало голямо състояние и парите все не му стигаха, но все още притежаваше част от това, което тя му беше отпуснала, макар да го топеше бързо. Беше живял на широко, правеше големи подаръци и харчеше твърде много по жени. Така и не се промени. А и все още имаше онзи замък във Франция, който Вероник беше купила за тях и му го беше оставила след развода. По-отчаяно го беше искал при подялбата на имуществото а после изгуби интерес към него, както правеше всичко останало. Замъкът беше необитаем и от поне 12 години кракът му не беше стъпвал там. Вероник предполагаше, че го е оставил на четирите си деца и сега на момичетата щеше да им се наложи да го поделят с брат си или пък да го продадат заедно, което изглеждаше най-вероятно. Беше излишно да си създават главоболие с френски замък, а и щяха да се възползват далеч повече от парите от продажбата му, особено Бърти. Логично бе да предполага, че той ще получи четвърт от състоянието на баща си, въпреки че продължеше цялото си имущество на нея. Бърти все пак му беше син, а Пол можеше да се разпорежда, както намери за добре с парите, получени от Вероник. Приключи разговора с Бърти и си легна, замислена за всичко, което трябваше да уреди около погребението. Ти ми беше обещала. Да й кратко помогне. Струваше и кратко се странно, че повече по го няма. Знаеше, че ще и кратко липсва. С него беше приятно да се разговаря. Понякога беше забавна компания, дори и след развода. Вече не беше влюбена в него и то от години, което бе облегчение, но беше останала привързана към него, като към важен за живота и кратко човек. Щеше да приеме тежко загубата. Най-сетне заспа, докато мислеше за десетте им щастливи брачни години, най-хубавите в живота и кратко. Никой не би могъл да бъде обаятелен като Пол Паркър. Никога нямаше да има друг като него. И каквито и грешки да беше допуснал, дъщерите му си мислеха същото тази нощ. Той беше единствен. Едно дворец, Фъра. Бъг Пъра. Две, Джой пристигна в апартамента на Тими след нощния полет от Л.A., преди сестра и кратко да потегли за работа. Беше и кратко казала, че ще дойде седем, така че Тими се съгласи да изчака. Беше и кратко изпратила СМС още щом кацна, за да потвърди, че няма да закъсне. Джой беше също толкова организирана и отговорна като най-голямата си сестра, докато Джулиет беше расиана, далеч по-непредсказуема и най-чувствителна от трите. Предната вечер Тими беше говорила с нея и намери сестра си обезумяла от скръп по баща им, който от герой вече се беше превърнал в светец. Това е в беси, макар че се постара да ни кратко личи. След като предната вечер се прибрал дома, Тими успя да нахвърли за некролуга. Нямаше какво много да се напише в него, а и тя никога не бе особено великодушна към баща си. Успял ловец на чужди пари се спомина в Нью-Йорк след година, боледуване вследствие на инсулт неикратко изглеждаше подходящо. Не, че го беше написала, но си го беше мислила, докато изреждаше образованието му в Принстън, двата му брака и четирите му деца от тях, след което следваха имената им. Кариерата му не беше впечатляваща, но бе кратка, съставена от незначителни длъжности в банковия сектор, а после и в продажбата на недвижими имоти. Докато най-свет не беше срещнал майка и кратко, която се бе оказала истинска манна небесна за него. Вероник никога не говореше за това, но не беше тайна за децата и кратко. Единственото състояние, което баща им бе успял да натрупа, беше вследствие от брака му с майка им. Тими никога не се примири с изневерите му, с които беше разрушил както иллюзиите на майка им, така и на децата си. Където и да се появеше, Пол изглеждаше красив и. Впечатляващ, чудесно допълнение към всяка компания за вечеря, но не бе постигнал нищо, а влечението му към безмозъчни млади красавици беше прибавило съвсем малко към живота му и нищо към биографията му. Беше живял единствено за мига, желанието му беше само да се забавлява, никога не беше мислил за бъдещето или за последиците от действията си, чак до края. Последното му завоевание беше красива, млада рускиня, която изчезна в мига, в който се поболя. Поне нямаше да им се наложи да се занимават и с нея, помисли си Тими. Достатъчно неприятни щяха да се споровете с Бърти, който щеше да се бори и за всеки петък. Нито Тими, нито майка и кратко и сестрите и кратко се заблуждаваха за него, а тя през повечето време успяваше напълно да го забрави. През последните години рядко го бяха виждали, което бе истинска благословия. Той също ги избягваше тъй като връзката му с тях не му носеше никакви облаги. Изглежда беше успял да наследи единствено най-лошите черти на баща си, умножени по хиляда, без нито едно добро качество, което да ги смекчи. Баща им също бе споделял това мнение. Джо изглеждаше полузаспала, когато пристигна в апартамента на Тими, и покрасива от всякога, когато се сестра и кратко отвори вратата, за да посрещне. Носеше къса бяла пола и тениска и дори с ниските си сандали изглеждаше висока почти колкото Тими, макар че двете бяха доста различни. Тими беше наследила русите коси и аристократичната външност на баща си, а Джой беше възхитител на стъмната си коса, виолетовите си очи и бялата си като сметана кожа. По приличаше на майка си, а ръстът беше взела от баща си. Двете сестри не се бяха виждали отдавна, макар че от време на време се чуваха. Джой не я е биваше във връщането на обаждания, а не беше и лесна за откриване. Тими и Джулиет разговаряха много по-често. Джой беше твърде заета с прослушвания, срещи с агенти и работата като сервитьорка. Двете сестри се прегърнаха, още щом се видяха, и дълго останаха така. Не мога да повярвам, че го няма, дрезгаво прошепна Джой. Се имах чувството, че вечно ще си тук. Всички бяхме така. Отговори Тими, докато и кратко подаваше чаша с кафе в кухнята. Беше с карирана риза, дънки и маратонките, конвърс. Видът и кратко беше небрежен, може би заради характера на работата и кратко, и много по-различен от този на бездомните. И кратко клиенти, докато Джой изглеждаше секси и много предизвикателно в късата си поличка. Нямаше спор, че Джой бе красавицата в семейството, както все твърдеше баща и кратко. Приличаше на повисоката версия на майка си, с прибавена по-голяма доза сексапил. Майка им изглеждаше поскромна, но и наквъншността им беше една и съща. А сръста на баща си Джой наистина впечатляваше. Майка се връща днес след обед, уведомият Прати ми есемес, като се качи на самолетът в Ница преди три часа. Казах и кратко, че ще останеш тук. Вероник не беше си изненадала. Тъй като при редките си идвания в Нью-Йорк, Джой винаги оставаше при тими. На двете сестри им харесваше да бъдат заедно и да си споделят. Въпреки едва трите години разлика във възрастта им, Тими изглеждаше далеч по възрастна и по Мисля, че погребението ще след три дни продължи Тими. Мама ще се заеме, когато дойде. После дали ще се върне в сентропе? попита Джой. Изпитваше вина. Че не бе успяла да намери време да иде там това лято, но същото важеше и за Тими. Джулиет също не плануваше да посети Франция, понеже нямаше на кого да разчита в магазинчето си. Помощникът и кратко не говореше английски и все не успяваше да го научи. Джулиет не беше си взимала свободен ден от три години. Сега искаше да излезе в почивка за остатъка от лятото, за да скърби за баща си и да го почете, както и да отдели малко време за себе си. Макар и очаквана, смъртта на баща им беше шок за нея. Не каза, отвърна ми. Мисля, че е неяла къщата до края на месеца, но ми се струва, че се чувства самотна. Вероник нямаше какво да прави и в Нью-Йорк. Беше разчитала на децата си, че ще запълват живота и кратко, докато растат, но през последните години водеше доста скучен живот. Обмисляше отново да започне да рисува но така и не направи нищо това да се случи. Беше много талантлива портретистка и бе учила в университета за изящни изкуства в Париж, но почти не беше упражнявала таланта си. Когато момичетата бяха още малки, все се оправдаваше с липсата на време. Сега имаше, но твърде дълго не себе занимавала с това. Не беше успяла да измисли с какво да запълва дните си. Четеше много, Постоянно летеше до Париж, занимаваше се с благотворителност, но така и кратко не намери върху какво да се съсредоточи. След развода беше се срещала с няколко мъже, но... Не създаде сериозна връзка след Пол. С него беше прекарала достатъчно време, а и продължаваше да го прави, това я е възпираше да се впусне сериозно в търсенето на някой друг. Ти ми се чудеше дали сега, след като баща и кратко го нямаше... Това щеше да се промени и майка и кратко ще стане поотворена към мъжете. Вероник все повтаряше, че на 52 вече е твърде възрастна, с което дъщеря и кратко не спореше, защото тя самата се усещаше твърде възрастна да опита отново на 29. На Тими вече и кратко беше умръзнало от неудачни връзки, но Вероник не бе успяла да се зарази от песимизма, който беше обладал дъщеря и кратко. Поне за сега Тими нямаше желание да опитва отново. За разлика от Джулиет, която беше като летяща врата, през която неудачниците се вмъкваха в живота и кратко, и Джой, която винаги си имаше приятел, нищо, че той все не беше наоколо. Ще опитам да се прибера порано в къщи, обеща ти ми. Преди мама да си е дошла. Ще и кратко кажа, че ще да с нея при Франк Кембъл. Доколкото познавам, тя ще измислила и планирала всичко още преди да е къцнала. И двете се усмихнаха при тези думи, защото знаеха, че е истина. Майка им беше безупречно организирана. Идеалната майки съпруга, което правеше случилото се още по-тежко за нея, защото не и кратко оставаше какво да подрежда, освен собствения си живот. Ти ми целуна сестра си и тръгна. Отида на работа по-късно от обикновено, чак към 8, и докато вървеше към офиса от станцията на метрото, отново се замисли за баща си. В много отношения беше отсъствал от живота им, но в същото време ги беше сплотявал по някакъв странен начин. Все още и кратко беше трудно да повярва, че него вече го няма. В офиса подреди документите на бюрото си и към 9 часа вече имаше трима души, които чакаха среща с нея и успяха да отвлекат от обърканите и кратко чувства. Когато самолетът се приземяваше на летище, Кеннеди, Вероник вече беше съставила няколко списъка. Трябваше да се обади на уредника, на свещеника, на цветаря, да избере ковчег с Тими при Кембъл, да уреди нещата на гробището, да изпрати некролога в Таймс и да помоли някой от приятелите на Пол да носят ковчега в църквата. Помисли си, че единият може да е Бърти, а другият да е Арнолд Сандърс, но и кратко трябваха още шестима. Пол нямаше близки приятели, предпочиташе женската компания. Разчиташе на... Повърхностни познанства, които завързваше в обществото, без да създава особена близост. Имаше познати, с които бе ходил по приеми, но те не му бяха истински приятели. Тези мисли потвърждаваха онова, което вече знаеше. Живота на пол нямаше нито дълбочина, нито съдържание. Всичко се беше въртяло около забавленията и бягството от отговорност. Ето защо беше трудно да се намерят хора, които искрено да ги е било грижа за него. Освен Арнолд Сеанц, адвокатът му, който беше негов най-добър приятел и единственият, на когото Пол се беше доверявал. Странно беше да проумее, че Пол вече го няма. Вероник беше благодарна, че да урежда погребението се беше паднало на нея, защото това щеше да отвлече от съсипващите тъжни мисли. Представител на Air France я е придружи от самолета и я е преведе през митницата и иммиграционната служба, тъй като нямаше нищо за деклариране. Носеше скромна черна памучна рокля, която изглеждаше подходяща предвид причината за завръщането и кратко. Не беше вдовица, но почти се чувстваше такава. Трябваше да си повтаря, както и кратко бе казала и Тими, че сполу отдавна не бяха женени. Само, че току-що беше изгубила голяма част от историята на живота си. Това и кратко напомняше на задушаващата мъка от загубата на родителите и кратко, когато беше млада. След това си имаше само Пол, на когото да разчита. А сега имаше единствено себе си. И преди, и след развода никога не беше разчитала на Пол Мри вземането на решения. По-скоро беше обратното. Особено след като старя той беше този, който я търсеше, когато му трябваше нещо, когато имаше проблем или се нуждаеше от съвет. С годините тя беше доказала, че е полната от двамата, и Пол добре го знаеше. Очакваше тя да взема всички решения за децата и не се интересуваше от проблемите, а само от успехите и радостните моменти. Беше олицетворение на мъжа, живеещ само заради развлеченията. Вероник беше скалата, основата, върху която бе съграден животът им, човекът, на когото всички можеха да разчитат. Пол беше само фигурант и нищо повече. Икономката вече очакваше в апартамента, когато пристигна. Кармина и кратко каза колко съжалява за господин Пол. Той беше добър човек, каза тихо тя и се прекръсти. Не бе познавала Пол по времето, когато вършеше безобразия, докато още бяха женени с Вероник. Той винаги се беше държал. с нея, както и с всички останали. Лесно беше човек да го хареса, стига да не очаква нещо от него. Вероник влезе в кабинета си. А Кармина започна да разопакова багажа и кратко, прати съобщение на Тими, че вече си у дома, седна на бюрото си и изпичая, който економката и кратко беше оставила. Работеше за нея само през деня. На Вероник нищо не и кратко трябваше през нощта и предпочиташе да сама. Ако огладнеше, и сама можеше да си приготви нещо за ядене. Не искаше да принуждава някой да и кратко готви. По същия начин се държеше и с економката си в Париж. След като момичетата пораснаха, тя максимално упрости живота си и имаше твърде малко обслужващ персонал. По време на брака си с Пол и докато момичетата бяха още малки, той беше настоявал да имат голяма прислуга. Сегашното положение много повече устройваше. Не обичаше да и кратко слугуват, макар че в момента беше благодарна за компанията на Кармина в големия апартамент на Пето авеню. Вероник имаше две стаи за гости и собствен апартамент с красива гледка към Сентрал парк. Върху стените беше окачила картините си. Все още притежаваше забележителната колекция на дядо си от картини на импресионисти, някой от които беше изпратила в Париж. В апартамента си в Нью-Йорк имаше няколко платна на Ренуар, две на Дега, на Писаро, една чудесна Мерикасът спалнята си, Шагал, по когото беше Луда, и Пикасо Трапезарията, както и някои по-малки картини на Коро и други художници, а също и серия рисунки на Ренуар. Апартаментът и Кратко беше елегантно декориран в меки тонове. Предпочиташе простичките неща, но с високо качество, и винаги беше имала страст към изкуството. В коридора към спалните се намираха някои от портретите, които самата тя беше рисувала, включително един на баща и Кратко, големи впечатляващи маслени картини, както и рисувани женски портрети в стила на Джон Сингър Сърджант. Никакво съмнение нямаше относно таланта и кратко, макар да не го беше упражнявала с години. От време на време правеше по някоя скица, но това беше всичко, заедно с прекрасните портрети на децата си. Една от големите и кратко страсти беше изучаването и изследването на имитациите и знаеше, че дядо и кратко също беше се интересувал от това. Само, че не пое по този път, Макар да умееше да разпознава големите фалшификати. Майка и кратко беше рисувала акварел и сега Вероник съхраняваше картините и кратко в гостните. Излъчваха покой и бяха красиви. Изкуството беше в гените и кратко, макар никой от дъщерите и кратко да не бе пожелала да рисува. Страстта към това изглежда, щеше да свърши заедно с нея. Тими и кратко се обади в четири след и и кратко каза, че ще я чака при Франк Кембъл. Джой също беше решила да дойде с тях. Срещнаха се в чакалнята. Тими беше с дрехите, с които отида на работа, а Джой си беше сложила още по къса черна пола в комбинация с обувки с високи токчета. Изглеждаше като излязла от корицата на ВОК. Вероник се зарадва да ги види, целуна ги и им благодари за срещата. Трите красиви жени се срещнаха с директора, за да организират и уточнят всички подробности около погребението на пол. Той не беше вярващ, за разлика от Вероник, но тя не възнамеряваше да прави нещо прекалено. Същия следобед беше разговаряла с свещеника от Свети Игнатий, с когото бяха определили часа за заупокойната служба след два. Дни Когато седнаха в кабинета на директора, Вероник беше готова с цялата информация, което не изненада дъщерите и кратко, погребението вече беше планирано. Уредиха всички неприятни задачи при Кембъл, а директорът през цялото време се обръщаше към Вероник като към вдовица, оказа се безсмислено да му обяснява, че от 20 години са разведени спокойния. След това се прибраха в апартамента и кратко, където и Джулиет се присъедини към тях. Беше твърде разстроена, за да ги придружи до погребалната агенция. Изглеждаше отчаяна, когато дойде в дома на майка си. Избухна в сълзи, след което се отпусна разридана в обятията на по-голямата си сестра. Тими се въздържа от саркастични коментари за баща им, но Джой прочете мислите и кратко в очите и кратко. И двете знаеха мнението на Тими за него. Отне цял час, докато Джулиет се успокои, след което отидоха в кухнята, за да хапнат. Кармина вече си беше отишла, затова Вероник предложи да си поръчат храна отвън, но никой от тях не беше гладна. А и Джулиет беше донесла котия сладкиши, от които никой не хапна. Леко закръглената и кратко фигура издаваше, че опитва собствените си изделия, докато майка и кратко, и сестрите и кратко бяха далеч по внимателни с онова, което хапваха и им личеше. Сладкишите останаха недокоснати. Единствено Джулиет загриза един шоколадов кроасън. Не мога да повярвам, че го няма. Каза тя поне за стотен път и Джой си призна, че и на нея и кратко е трудно. Вероник си мислеше същото, но подробностите около погребението, което организираше като последна почит към бащата на децата си и мъжа, когато толкова страстно беше обичала някога, разсейваха. Светята щяха да са възхитителни, а тя беше избрала и любимата му музика. Това бяха последните жестове към него и кратко се искаше да се изпълнени с достоинство и елегантност както той би желал. Пол Паркър щеше да си отида така, както беше живял, със стил. Четирите жени останаха в кухнята около два часа, разговаряха, пиха чай. Тими в крайна сметка се усмели да изтъкне, че Джулиет скърби по-скоро за бащата, когато никога не беше имала. Това, дето го каза, е ужасно, веднага се защити Джулиет. Той беше прекрасен баща. Тими стисна зъби и не проговори, а Вероник опита да ги разсее, като смени темата, което беше истинска проява на милост от нейна страна. Найкратко се искаше момичетата да се. Изпокарат точно сега, макар да знаеше, че Тими казва истината. През целия си живот Джулиет беше фантазирала за баща си и продължаваше да го прави. Най-накрая Тими и си тръгнаха, а Джулиет се отправи към Бруклин, искаше да остане сама. На следващата вечер и четирите щяха заедно да идат на бдението, а после и на погребението на сутринта. Съобщението щеше да бъде отпечатано в Таймс следващата сутрин, а Вероник беше наела две коли, които да вземат дъщерите и кратко, и после да ги закарат на погребението. Полагаше всички усилия да направи нещата по-лесни за тях. Знаеше какво е да изгубиш баща, а на нея тогава никой ни и кратко беше помогнал. Чувстваше, че това е най-малкото, което би могла да направи за тях. Постъпката й кратко беше типична за нея, да мисли за всичко, което би могло да улесни живота им, дори и да не го забелязваха. Бяха свикнали, че майка им се справя с всичко по нейния си тих, методичен начин. През целия им живот беше действала така. След като момичетата си тръгнаха, Вероник потъна в мислите си, притеснена от формалностите, които щяха да съпътстват предстоящите два дена. Нямаше как, за пореден път Пол беше оставил на нея да успокоява децата им, да се погрижи за всичко и да плати сметката. Тази дързост беше характерна за него още при живе. И в смъртта си не беше се оказал по-различен. Внезапно усети колко и кратко липсва възможността да му се обади. Нямаше приятели, с които да сподели грижите си, а и повечето от тях не биха могли да я разберат. Връзката им беше толкова обичайна за двама разведени, особено след като той така и не успя напълно да поеме ролята на баща и съпруг, но си остана неим приятел и я съпътства през повече от половината и кратко живот. Загубата беше голяма, а пол имаше класа, самоувереност и стил, присъщи за едно-друго време. Бдението на следващия ден беше семпло и формално. Дълги редици от хора които не познаваше, дойдоха да се подпишат в книгата за съболезнования, която беше приготвила. Имаше красиви млади жени, по-млади дори от дъщерите и кратко, които не се представиха, добре облечени двойки и немалко мъже на годините на пол, които му бяха познати или приятели. Разтърсваха ръката и кратко, изказваха съболезнованията си, а после поглеждаха към Тими, Джулиет и Джой. И трите бяха в обикновени черни рокли и изглеждаха сериозни, застанали. До майка си. Накрая се прибраха у дома, изтощени и изчерпани. Следващия ден им предложи същото. За изненада на Вероник, дошлите хора почти изпълниха църквата. Оханието на ароматните бели цветя тежко се носеше във въздуха. Из цялата църква имаше огромни вази с букети, а върху тъмния махагонов ковчег лежеше килим от нежни бели орхидеи. Успя да намери още двама приятели на пол. Които да се погрижат за ковчега с Бърти и Арнолд, другите четирима доведе Франк Кембъл. Бърти не беше дошъл на бдението предната нощ, но се поляви в църквата преди службата, за да посрещне Вероник и дъщерите и кратко. Изненадаха се, като видяха, че го съпровожда млада жена. Носеше къса черна пола, черна купринена блуза с дълбоко деколте, обувки с тънки високи токчета, твърде много грим и изглеждаше отекчена. Не каза нищо. А и Бърти не я представи. Нямаха представа дали му е приятелка или е просто жена, която го придружаваше. Той не си даде труда да им обясни, нито пък те го попитаха. Видът му издаваше досада, но все пак беше облечен в подходящ черен костюм с бяла риза и черна вратовръзка ермес. Носеше скъпи черни излъскани обувки и изглеждаше хубав като баща си. Имаше неговата външност. Но не и сърцето му Пол беше егоцентричен нарцисист, но в душата си носеше топлота. Погледът, който бърти отправяше към мъжтехата си сестрите си, беше пресметлив и леден. Вероник го покани да седне с тях на най-предната скамейка, в края на крайщата той беше синът на Пол. След като ковчегът беше поставен на мястото, той седна отпред с младата жена и кратко зашепна, докато чакаха погребението да започне. Накрая всички се съгласиха, че службата беше чудесна и полдостойно бе почетен. Хората, говореха, стискаха си ръцете вън от църквата, а семейството се отправи към гробището от Ланд в Бронкс, където свещеникът произнесе кратко слово, а после ковчегът беше положен в семейния парцел. Не знаеше къде друга да, да го погребе, а не искаше да е в самотен единичен гроб. Реши, че дъщерите и кратко биха искали баща им да е при останалата част от семейството. Там лежаха и родителите на Вероник. Бърти и младата жена с него се върнаха в града с отдална кола. Вероник и дъщерите и кратко бяха успели да разберат, че името и кратко е Деби. Всички се събраха в апартамента на Вероник, където уредникът на погребението беше. Подредил пълна маса в трапезарията. Навсякъде имаше бели цветя и много хора, които тихо разговаряха и ги очакваха. Единственият в тълпата, когато Вероник разпозна, беше Арнолд. Лицето му се озари, като я видя, и той се отправи към нея и момичетата. Прилича на сватба, измърмори Тими на Джой с явно на одобрение и сестра и кратко кимна. Майка им беше свършила страхотна работа, за да почете баща им, което пък не беше никакви изненада. Тя за кого го прави? За себе си, за него или за нас? Може би и трите. Отговори Джой, докато Арнолд прегръщаше майка им. С годините всички знаеха, че тя му е слабост и би му харесало да бъдат по-близки, само че на Вероник идеята не и кратко допадаше и макар винаги да беше любезна с него, ясно му бе дала да разбере как стоят нещата. Арнолд беше прехвърлил 60-те, имаше успешна адвокатска кариера и бе привлекателен мъж, освен това беше разведен от много години. Вероник не се интересуваше от него, извън качеството му на адвокат и най-близък приятел на Пол. Каквито и да бяха очакванията му, не беше успял да стигне по-далеч. Свършила си чудесна работа, похвали и Арнолд. Вероник му се усмихна и му благодари. Джулиет се отправи към бюфета, все още разстроена от погребалната служба. Аве Мария почти я беше съсипала и изглеждаше разтърсена, докато пълнеше чинията си. Джой и Тими разговаряха тихо. Никой от тях не познаваше никой от приятелите на пол, които присъстваха. Приличаха на сноби и богаташи, на хора, които бяха познавали баща им повърхностно, но все пак бяха дошли да го почетат в дома на бившата му съпруга. Майка ви трябва да е похарчила цяло състояние за това, ядно каза Бърти на Тими, а тя го изгледа раздразнено. Изглежда е решила, че татко го заслужава, сухо отвърна тя. Джой остана край тях и се зачуди дали фойерверките щяха да се разлетят, когато Арнолд се приближи. И трите сестри стояха до бърти, а Вероник каза нещо на един от сервитюрите, който наливаше бяло вино и шампанско за гостите. «Бих искал да предложа нещо, след като всички сте тук», каза Арнолд с равен тон. Вече няма официално прочитане на завещанието. Но тъй като Джой е в града... Защо утре не дойдете заедно в кантората ми, за да го прегледате? Така ще можем да го обсъдим и ще мога да отговоря на всичките въпроси, които биха могли глида. Възникнат Идеята изглеждаше разумна. Никой от тях не очакваше баща им да оставил някакво впечатляващо състояние, а единственият имот, за който знаеха, беше замъкът във Франция, освен ако вече не беше успял да ипотекира и бравите на вратите му. Никак не го биваше да се оправя с парите. На мен идеята ми харесва, каза Бърти с внезапен интерес, а момичетата кимнаха изненадани. Никой от тях въобще не беше и помислила за завещание. Имаш ли време? Обърна се Арнолд към Вероник. За какво? Мислех си, че утре можем да прегледаме завещанието и да отметнем този проблем, спокойно обясни Арнолд. Според мен би било добре и ти да дойдеш. Вероник изглеждаше изненадана. Не очакваше пол да кратко оставил нещо, още повече, че всичко, което бе притежавал, го дължеше на нея и предполагаше, че го оставя на момичетата. Може би беше предвидил и нещо за бърти, но тя едва ли фигурираше в завещанието. Какво мислите за присъствието ми там? Попита тя дъщерите си, а те единодушно отговориха че биха искали да дойде. Бърти пък каза, че му е все едно. Съвсем очевидно беше, че единственото, което го вълнува, бе собственият му дял. В девет сутринта дали ще ви е удобно? Обърна се Арнолд към всички. Ще се видим тогава. Усмихна им се и скоро след това си тръгна. Бърти го последва доволен, а Тими го посъветва да не води деби на срещата утре. Много ясно, отвърна той с презрение. Тими винаги успяваше да го вбеси. Правеше го нарочно. Не можеше да го понася и чувствата им бяха взаимни. На тръгване, деби не каза нищо на Вероник, нито на момичетата, разговаряше единствено с Бърти. Останалите гости си заминаха два часа по-късно, след като изядоха всичката храна и погълнаха впечатляващо количество шампанско. Според тими бяха дошли по-скоро заради безплатната храна и шампанското, а не заради баща им. След тези думи Вероник е на одобрително. Всички бяха изтощени, беше време да се приберат. След като апартаментът се опразни, Вероник се почувства смазана, сякаш беше бягала след автобус. Съжаляваше, че се беше съгласила да иде на срещата в кантората на Арнолд на сутринта. Нямаше причина да бъде там. Струваше и кратко се ненужно. Усещаше се толкова емоционално изтощена, че единственото, което искаше, беше да се наспи. Но вече бе обещала, а не и кратко се. Искаше да се отметне и да разстрои момичетата. Съблече се, легна си в леглото и заспа, преди да успее да изгъси осветлението. Изпитваше облегчение, задето беше свършила добре работата си и Пол беше във вечния си дом точно така, както сам той би искал, с всичката пишност и официалност, които заслужаваше. Три на следващата сутрин Вероник отида в кантората на Арнолд за последната част от изпитанието. Погребението предния ден беше достатъчно тежко. Штом веднъж чуеха последната воля на Пол, щяха да могат да се върнат обратно към живота си. Тими и Джой бяха готови да го направят. Джулиет планираше да затвори фурната си през август до Деня на труда едно. Докато пътуваше към кантората, Вероник се замисли дали после да не се върне във Франция. Беше на Ела къщата Сентропе до края на месеца, но сякаш нямаше желание да отида отново. Париж през лятото беше мъртъв град, така че и там не и кратко се ходеше, а в Нью-Йорк беше твърде горещо. Все още не беше взела решение. Не си бе дала труда да си прави планове за август и сега не знаеше как да постъпи. Стигна до кантората, преди да е решила каквото и да било, и установи, че е дошла първа. Трафикът се беше оказал не толкова натоварен, колкото бе предполагала. Свършила си чудесна работа, въобще не съм изненадан, топло я поздрави Арнолд, след като я е целуна и по двете бузи по френски маниер и после я е задържа в прегръдката си, малко по-дълго от допустимото. Продължаваше да се държи по-фамилиарно, отколкото и кратко допадаше. В продължение на няколко минути разговаряха за момичетата, а после всички се появиха почти едновременно. Бърти беше облечен с друг хубав костюм, със светло риза и деловата тъмно синя вратовръзка. Приличаше на преуспяващ банкер, а не на мошеник, какъвто беше. Арнолд ги въведе в конферентната зала където секретарката им предложи кафе и чай, но всички отказаха. Искаха да приключат със срещата и да оставят завещанието зад гърба си. Джой вече си беше резервирала полет за LA за същия следобед, като обясни, че на следващия ден имала прослушване за малка роля сапуне на опера, а ресторантът, в който работеше пет вечери седмично, имал нужда от нея. Разказа, че мястото било много посещавано, бъкшишите, солидни и кратко плащали найма, така че не искаше да ядоса собствениците и да наемат друг на мястото и кратко. Арнолд обяви началото на срещата със сериозно изражение. През изминалата година с баща ви обсъждахме подробно завещанието му, докато се чувстваше достатъчно добре за това, и сега бих искал да ви в онова, което предстои. Признавам, че клаузите, които той постави, са до някъде нетрадиционни, каквото беше и намерението му. Двамата имахме различни гледни точки за начините, по които трябва да стават тези неща, но трябва да се съглася, че неговите идеи бяха далеч потворчески от моите. Освен това, ясно съзнаваше, че един ден ще наследите голямо състояние от майка си и че благодарение на нея бъдещето ви е подсигурено, което му даде свобода да гледа на нещата по различен начин. Искаше да покрие настоящите ви нужди, а не дългосрочните, които вече са подсигурени. Арнолд, както и Пол, беше запознат с философията на Вероник, според която момичетата трябваше да се издържат със собствения си труд, независимо какво щяха да наследят последствие. Вероник беше готова да им оказва подкрепа в специални ситуации и извънредни случаи, но не един бъде източник на пари, с които да живеят. Очакваше те да си ги печелят сами, което и трите правеха. Пол не беше съгласен с нея и смяташе, че... Тя би трябвало да е щедра, но Вероник беше непреклонна, не желаеше да ги насърчава да живеят като разглезени богатъшки, нито пък искаше да ги потикне да водят живота на баща си, харчайки щедро нече и чужди пари, както той нейните. Вероник не смяташе за правилно просто да осигури дъщерите си, а Арнолд беше впечатлен от уроците, които се опитваше да им предаде, дори на пол да не му харесваше. Беше успяла да научи и трите на независимост, въпреки състоянието което притежаваше и което един ден щяха да наследят. А те определено не бяха нито мързеливи, нито разглезени, все едно дали тя одобряваше избора им на професия, или не. И така, завещанието му, впусна се по същество Арнолд, отразява тази му философия, според която иска да ви подпомогне сега, тъй като в дългосрочен план ще сте осигурени от майка си. С тази цел ви оставил различни суми, което също е нетрадиционно, но отразява онова, от което, според него, всеки от вас ще се нуждае в зависимост от настоящите ви занимания. Това по никакъв начин не отразява, както изрично посочва в завещанието си той, някакви различия в обичта, която изпитва към вас. Вероник внимателно наблюдаваше всички и забеляза надеждата и до някъде нетърпението на Бърти. Не го интересуваха разсъжденията на баща му, искаше единствено да знае какво ще получи. Баща ви искаше да получите онова, от което ще имате най-голяма полза, и беше много категоричен по този въпрос. Продължи Арнолд, а трите момичета кимнаха. След това адвокатът взе завещанието на Пол и започна да чете. Беше подготвил копия за всеки, но предпочиташе първо да обясни. На дъщеря си Тими, която обичам и на която силно се възхищавам, оставям следната сума. Арнолд назова и очите на Тими се ококориха от изненада. И на нея, и на останалите, числото се стори твърде голямо. Волята ми е тя да наеме къща с тези пари в квартал, който и кратко се струва подходящ, за да отвори собствен приют, да си сътрудничи с интелигентните хора, с които работи, и да открие собствена фундация, така че да може да върши добро и да разполага със свободата да прави точно това, което желая. Напълно вярвам, че ще се справи добре. А чрез нея ще успея и аз да помогна на хора. На които никога не съм обръщал внимание през целия си живот. Надявам се завещанието по някакъв начин да промени недоброто и кратко мнение за мен като твърде егоистичен човек. И аз определено бях такъв, но сега желанието ми е да помогна на нея, а чрез нея и на всички унези, нуждаещи се хора. Очите на Тими плувнаха в сълзи, докато слушаше. Никога не беше очаквала това от баща си. А сестрите и майка и кратко просълзени се усмихваха одобрително. Не знам какво да кажа, прошепна тя, силно разчувствана от последната му воля. Двамата с баща ти направихме някой проучване и сумата, която ти завещава, вероятно ще е достатъчна, за да закупиш къща, както е посочил, и да започнеш проекта. А после, за да изясни на останалите, добави, твоята сума е най-голямата, която баща ти оставя. Останалите кимнаха и момичетата не дадоха вид, че са разочаровани, но бърти изглеждаше напрегнат. Парите му се струваха твърде много и се съмняваше, че баща му бе разполагал поне приблизително с четири пъти по толкова пари, за да раздаде и на останалите. На Джулиет, моята обична дъщеря продължи Арнолд, бих искал да оставя дара на времето. Искам тя да може да наеме хора, които да работят в фурната и кратко, и управител, за да може тя да излиза и да пътува, да живее много по-пълноценно, отколкото го е правила през последните години. Завещава ми кратко достатъчно, за да плаща на персонал, да направи подобрения в магазина си и да го разшири, ако желая. Но, скъпа моя Джулиет, бих искал да излезеш и да започнеш да живееш. Ти си прекрасна жена и трябва да видиш повече от света, отколкото си позволяваш в момента. Беше и кратко завещал впечатляваща сума, макар и доста по-малко от онази, която бе оставил на Тими, и Джулия ти схлипа благодарно. Никога не беше искала да има много пари и онова, което баща и кратко, и кратко бе оставил, и кратко се струваше повече от щедро. Все пак се усмихна пресълзи, погледна сестрите си и стисна ръката на Тими, която седеше до нея. Наревнуваше, че по-голямата и кратко сестра получава повече. Въобще нямаше да знае какво да прави с толкова пари. А ако ти ми отвореше приют за бездомници или нещо подобно, щяха да и кратко трябват далеч повече пари, отколкото на нея, за да найеме персонал за фурната. Баща и кратко беше преценил добре и бе нагласил завещанието си така, че да покрие нуждите им, точно както беше казал Ярнолд, и, и беше вложил ясна мисъл в действията си. На моята прекрасна и най-малка. Дъщеря Джой. Продължи да чете Арнолд, макар да знам, че майка и кратко не одобрява актьорската и кратко кариера, вярвам, че тя притежава истински талант и бих искал да се превърна в ангела, който ще и кратко помогне да осъществи мечтите си. Нека се завещаното от мен да си найеме добър менеджер, по възможност най-добрия в Лос-Анджелис, за да и кратко помогне да започне кариера и да привлече по добър агент. Оставя ми кратко достатъчно, за да взема уроци по актюрско майсторство от най-добрия учител Фалей, достатъчно, за да живее с тези пари две години, така че да може да спре да работи като сервиторка и да се съсредоточи напълно върху предстоящата си актьорска кариера, за да постигне успеха, който заслужава. Пол и Арнолд бяха изчислили сумата, която щеше да и кратко позволи да почука на някои врати, които досега не бяха отворени за нея, защото нямаше необходимите пари и да спре да работи като сервитьорка. Вероник не финансираше кариерата и кратко, тъй като не я одобряваше. Джой Засия, докато слушаше, погледна извинително към майка си и с облегчение видя, че тя също и кратко се усмихва. Всички се усмихваха. Знаеше, че баща и кратко, и кратко оставя повече от достатъчно, за да и кратко помогне. Точно от това се нуждаеше и условията и кратко звучаха чудесно. Бърти вече се въртеше неспокойно на стола си. Догуша му беше дошло да слуша за момичетата и мечтите им. Единственото, което искаше, беше да чуе за себе си. В допълнение, каза Арнолд и Бърти изпита облегчение, завещавам замъка край Сенпол Дюванс да бъде поделен поравно между трите ми дъщери Тими, Джулиет и Джой, и Арнолд изглежда се поколеба, преди да продължи, четвъртата част да остане на дъщеря ми София Агнес Емарния, дъщеря на Елизабет Емарния, с която поддържах топла връзка в продължение на няколко години. Съзнавам, че съществуването на София и на майка и кратко ще бъде изненада за децата ми и Вероник, за което се извинявам. Съществуването на София и майка и кратко по никакъв начин не намалява обичта ми към трите ми по-големи дъщери и Вероник, докато бях женен за нея. Това е нещо което се случи преди много време и бих искал посмъртно да призная най-малката си дъщеря и да направя за нея онова, което не успях приживе. Желая да притежава равен дял от замъка, като всяко от дъщерите ми ще получи четвърт от него. Завещавам останалата част от имуществото си на Софи. Онова, което получава, е далеч по-малко отколкото заслужава, но ще помогна на нея и на майка и кратко. А за Софи ще е добре да поеме част от тежеста, която лежи на майка и кратко, което е най-малкото, което бих могъл да сторя днес за тях. След думите, прочетени от Арнолд, се възцари мъртвешка тишина. Никой не помръдна, никой не изрече и дума, сякаш не дишаха. Вероник седеше като в каменена на стола си. Джо изглеждаше най-шокирана от всички. Винаги си беше мислила, че тя е най-малката и най-любимата дъщеря на баща си до преди две минути, а сега разбра за съществуването на още по-малка дъщеря. Всички бяха поразени. Тя на колко години е? Накрая попита Вероник, а Арнолд си даде сметка колко болезнен ще отговорят за нея. София на 23 години, с три години по-млада от Джой. И двамата знаеха какво означава това. По времето, когато Пол бе имал връзка с майката на момичето, бракът им с Вероник все още беше вървял добре. Софи беше родена три години преди развода, когато се предполагаше, че нещата между него и Вероник бяха наред и тя още не бе научила за изневерите му. Разбра за тях Чак след като се разделиха и истината я беше шокирала, но не беше чувала името на Елизабете Марние. Пол беше успял да опази тайната Чак до днес. Явно бяха имали сериозна връзка. След като им се беше родило дете. Вероник си даваше сметка, че не би трябвало да изненада след всичко, което беше научила за Пол, но все пак и кратко беше трудно да го преглътне, а и той беше крил тайната през всички тези години. Момичетата останаха безмълвни, когато Арнолд спря да чете. Лицето набърти по червеня от гняв. Той внимателно беше и слушал завещанието и всичко беше ясно. Четирите момичета наследяваха замъка, на него не му се полагаше никаква част, а каквото и да оставаше от състоянието на баща му, отиваше при незаконната му дъщеря Софи. Бърти не оставаше нищо. На моя син Бъртранд, продължи Арнолд, комуто съм финансирал десетина бизнес начинания и всички се провалиха поради липса на добра преценка на опит и на солиден бизнес план. Когато доведената му майка подпомага далеч пощедро от мен в продължение на 15 години и с много малък успех, имам да кажа следното. Мисля, че беше облагодетелстван далеч повече от сестрите си и че получи далеч повече пари, отколкото. Оставям на тях сега, след като до днес не съм им давал лицент. По моя преценка, вече си получил достатъчно от мен и от доведената си майка, за да се здобиеш и с част от наследството, което оставям. Боя се, че всичко, което бих ти дал, също ще бъде пропилено. Знам, че това ще е труден урок за теб, синко, но сега вече ще трябва да се справиш сам, да печелиш хляба си с честен труд и да научиш онова, което двамата с Вероник безуспешно опитахме да ти предадем. Ще трябва сам да изградиш кариера и състояние, без чужда помощ, без да поемаш полезните пътища, за да постигнеш желаните резултати. Това е единственият път, който някога ще те отведе до успеха. Надявам се да работиш здраво, да действаш мъдро за в бъдеще и да упражняваш добрата си преценка. При живе ти дадох цялата помощ, която можах. Сега те оставям с силната надежда, че ще се справиш сам. И макар, че решението ми може би ще ти се стори жестоко, те уверявам, че те обичам, сине. Штом Арнолд спря да чете, Бърти скочи от мястото си в бесен и яростно изгледа Вероник и сестрите си. Кучки. Всички вие. Измъкнахте всичко от него, като му целувахте задника, когато го посещавахте, подмазвахте му се и клеветяхте. А ти? Изкръща той и злобно се обърна към Вероник. Ти и държанието ти все едно си по католичка и от папата, че да става все твоята, дето караш всички да пълзят в краката ти за пари, а се правиш на бедна, ти направи това. Ти го насъска да ме прецака, само и само дъщерите ти да вземат всичко. Всички знаеха, че нищото нова, което казва, не беше истина. Никога не се бяха оплаквали на баща си, нито бяха очаквали нещо от него. Нито пък Вероник някога беше твърдяла, че бедна още по малко бе очаквала децата и кратко да и кратко се молят за пари. Искаше само да си намерят свясна работа и да си скарват хляба сами. А и както Пол беше изтъкнал завещанието, тя беше далеч по щедра и толерантна към Бърти, отколкото с момичетата. Беше се опитала да замести майката, която той бе изгубил, съжаляваше го заради това, постоянно търсеше причина да го извини, а той нито го оценяваше, нито го заслужаваше. Бърти изглеждаше заслепено от ярост, задето не присъства в завещанието на баща си. Това ли е всичко за мен? Попита той Арнолд и адвокатът Кимна. Да, Бърти, това е, съжалявам. Той мислеше, че ти помага. С което Арнолд? Беше съгласен, но не каза нищо повече. Бърти беше прахосник от най-лошите и щеше да е напълно безпредметно да му се остави нещо. Момичетата щяха да вложат парите на баща си за подобри и съзидателни дела. Бърти щеше да ги похарчи в мътни схеми, което ползнаеше много добре. По отношение на сина си беше реалист. Ще се разправяме за това. Заплашително изкреща Бърти на Вероник и сестрите си. Това не е краят, никак дори. Изфучи от конферентната зала и тръщна вратата, а момичетата останаха мълчаливи по местата си. Това беше ден на разкрития и изненади от страна на пол, най-вече за Вероник. Обявяването на незаконната му дъщеря беше далеч по-поразяващо и разстройващо от всичко, което Бърти бе изрекъл, както и това, че беше извън завещанието, което също ги беше изненадало. Бяха очаквали той също да получи дял от състоянието на баща си. Не предполагаха, че ще бъде оставен без нищо, а се беше появила и още една дъщеря. Вероник все още изглеждаше бледа и разтърсена до дъното на душата си когато момичетата се разприказваха и започнаха да разпитват Арнолд за Софи. После Арнолд отново ги помоли за внимание. Имаше още нещо. На моята бивша съпруга Вероник, към която питая дълбока обич и която е най необикновената жена, която познавам, оставям любовта си, сърцето си, спомените си и една молба. Молбата е да започне отново да рисува. Ти притежаваш огромен талант и трябва отново да се върнеш към рисуването. В допълнение ти завещавам картината, която купихме по време на медения си месец в Венеция и за която мислех, че е на Белини, но така и не успях да го установя, а ти я смяташе за фалшификат. И двамата харесвахме тази картина, независимо от това дали притежава някаква стойност. Ти обеща да проследиш происхода и кратко, но така и не го направи. Ако не струва нищо, се надявам да ти върнеш щастливите спомени, така, както правеше с мен. Наслаждавах и кратко се през всичките тези години. По време на развода Вероник му беше оставила тази картина до някъде с наохота заради сантименталната стойност, която носеше за нея. Но Поля беше искал дори още повече, така че в крайна сметка му е отстъпи. Ако се окаже, че истински Белини, ти оставям с радост като ценен дар, което е далеч по-малко от онова което заслужаваш заради всичко, което направи за мен през всички тези години. В допълнение ти се извинявам от цялото си сърце за разкриването на детето, за което ти не знаеше нищо. Моля те, повярвай ми, че никога не съм обичал майка и кратко така, както обичах теб. Винаги си била моята истинска любов. Съжалявам, че приживе бях такъв глупак. Обичам те, макар никога да не успях да бъда съпругът, какъвто заслужаваше. Вероник плачеше неотешимо. Следва подписът му, каза тихо Арнолд. Пол беше показал много по-голяма проницателност в смъртта си по отношение на децата си и дори на нея, отколкото бе показвал при живе. Вероник си помисли, че завещанието му ще помогне на момичетата, а също и на Бърти. Зачуди се дали Бърти ще опита да успори завещанието, макар Пол да не беше задължен да му оставя, каквото и да било. За разлика от френските закони, в Америка не беше задължително да се оставя на децата, каквато и да е част от наследството, а той подробно беше обяснил решението си. Трогна се и от това, че и кратко беше оставил Белини като спомен за хубавите им мигове заедно и за сетрасното начало на връзката им, макар тя все още да не вярваше, че картината е оригинал. Това никога не беше имало значение и за. Двамата просто харесваха платното и се влюбиха в него от пръв поглед. Разчувства се и от желанието му тя отново да започне да рисува. Беше го обмисляла много пъти, откакто дъщерите им пораснаха, но така и не се върна към това. Ай все още не знаеше дали да го направи. Бяха минали толкова много години, откакто беше рисувала, беше трудно да започне отново. В момента имаха далеч по-важни теми за обсъждане и обмислене, като например Софи Агнесе Марние. Дъщерите и кратко искаха да научат всичко за нея от Арнолд и разбираемо бяха разстроени, не заради това, че се налагаше да делят наследството си с нея, а от самото и кратко съществуване и от това, че баща им никога не беше споменавал за незаконното си дете. Новината беше шокираща за тях, а само Арнолд можеше да отговори на въпросите им. Адвокатът им обясни, че живее край Пол Дюванс, близо до замъка. И именно там Пол се запознал с майка и кратко. Доколкото знаел, Пол не бил виждал София и майка и кратко от около 13 или 14 години. През цялото време почти с нищо не им бил помагал, поради което пожелал да го стори сега. Бил е забравил, докато не усетил приближаването на смъртта. Добавянето и кратко към завещанието било по-късно хрумване. Арнолд каза, че за нея не знае нищо, освен адреси и кратко който проверил заради завещанието. Полна се бил свързвал с Софи и с майка и кратко преди смъртта си и Вероник си помисли, че той беше избягал и от задълженията и отговорностите си към нея, също както беше правил с всичко друго, макар по смъртно да се бе опитал да поправи някои от нанесените щети. След като напуснаха офиса на Арнолд, Тими предложи да вечерят заедно и Джой се съгласи да отложи полета си за следващия ден. Връщането и кратко в ресторанта вече не беше от такова значение. След като се прибереше в Алей, щеше да може да напусне и да се съсредоточи върху кариерата си за пръв път от пет години. Имаха много, за което да говорят и да мислят, а трябваше и да решат какво ще правят с замъка. Всяка разполагаше с проект, който баща им подкрепяше. Трябваше и да решат какво ще правят с Софи. Сега замъкът се беше оказал тяхна обща собственост. Арнолд бе обещал да им прати копия от завещанието. Разбраха се да се видят за вечеря в Дасилвано, близо до апартамента на Тими, в 8 вечерта. Вероник пътуваше към дома си сама в таксито. И все още се чувстваше смазана от разкритието за Софи и майка и кратко. Нямаше как да не си помисли, че дори и мъртъв пъл беше успял да нарани дълбоко за пореден път, като разкри любовна фера. Разразила се по време на брака им и обяви съществуването на дъщеря, за която тя не беше и подозирала. Това беше добро напомняне кой и какъв същност бе пол. Егоист и нарцис, който постоянно правеше онова, което искаше, без значение кого наранява или какви ще ти нанасяха действията му в последствие. И единственият човек, от когото се беше интересувал през целия си живот, беше самият той. Едно, първия понеделник на септември. Бъг пъра. Четири, Вероник взе такси за дасилвано и пристигна на време, точно в 8. Джой и Тими се полявиха веднага след нея, а малко след тях дойде и Джулиет. Предпочетоха маса отвън в топлата и вечер и след като се настаниха, Тими поръча вино. Денят беше дълъг и наситен с емоции, а сутрешните разкрития бяха разтърсили всички. Баща им беше показал загриженост и проницателност с завещанието си, което щеше да им даде свободата да последват мечтите си, но едновременно с това ги шокира, като им разкри съществуването на своята незаконна дъщеря. Имаше ги и заплахите на Бърти да обжалва, както и обвиненията му, че оставен извън завещанието по тяхна вина, а не заради поведението си през последните 20 години. Бяха изгубили брат, и спечелили сестра само за няколко минути, и нито едно от двете не ги радваше. Напротив, съществуването на София Марния ги разстройваше дори още повече. Отбърти се бяха отказали още преди години. Е, момичета, какво мислим за новата си сестричка? Съркастично каза Тими, след като първа отпи от виното. Цял ден беше разсъждавала над това и се тревожеше за майка си която все още изглеждаше смъртно бледа. Мисълта беше тормозила цял ден от срещата им в кантората на Арнолд сутринта. Предполагам, че вече не съм най-малката сестра, а и май никога не съм била. Поне не и задълго, отбеляза Джой мрачно. Съзнаваше, че това е глупаво, но разкритието я тързаеше. Безчесното поведение на баща им беше разстроило всички. Майка и кратко трябва да е някаква златотърсачка и сега късметликите ще си имат четвърт замък. А ми ако Софи ни попречи да го продадем? Добави тя разтревожена. Вероник поклати глава. Не. Може да го направи, отбеляза тя благоразумно. Вие я превъзхождате с към едно. Мнозинството ще наделее при решението за продажба. В завещанието на баща ви не пишеше нищо за необходимостта от явен вод по отношение на разпореждането с замъка. Правото и кратко на собственост е чисто техническо. Означава просто, че ще получи четвърт от сумата при продажбата му, което вероятно няма да кой знае колко. Съмнявам се, баща ви да се е грижил за поддръжката му през всичките тези години, а и замъкът никога не е бил Варсай. Всъщност замъкът беше красив и в добро състояние когато Пол го придоби. Беше поддържан безупречно, преди Вероник да му го отстъпи, след което обаче никой не се грижеше за него. Пол от години не го беше споменавал и много бързо загуби интерес към него, след като го получи. Поддръжката изискваше много усилия и пари, с каквито той не разполагаше или не искаше да похарчи за собственост в Франция, която всъщност не използваше. Типично за него. Далеч от очите, Далеч от сърцето. И далеч от джоба, разбира се. Е, ами аз още от сега ви казвам, че искам да го продам, заяви Тими без колебание, след като поръчаха вечерята. Последното, което ми трябва, е обща собственост върху замък във Франция заедно с всички главоболия, които вървят с него. Прилича ми на бездънна яма за харчене на пари. Винаги е бил точно това, потвърди Вероник. Знаеше, че няма смисъл дъщерите и кратко да пазят замъка. Във Франция отиваха само за една седмица, за да посещават, а тази година така и не го направиха. Изглежда, че с почивките им заедно беше свършено. Сега водеха твърде различен живот, с различни планове, задължения и необходимости. Да пазят замък с всичките разходи по него само за да ходят там за няколко дни в годината, беше абсурдно. И аз не искам замък във Франция, обяви Джой. Трябва да работя в елей, да ходя на прослушвания. Дори не живея на източния бряг, а до Франция е трудно да се стигне от елей. Освен това, не мога да си го позволя. По-важното беше, че не искаше. Не смятате ли, че трябва поне да го видим, преди да решим? Внимателно каза Джулиет. Никой от тях не беше стъпвала там от 20 години. Пазеха само бледи спомени още от детството. Може пък да си струва да го задържим. Може да го дадем под наем, което ще ни даде средства за. Поддръжката му, а е възможно дори да имаме печалба, която да използваме. Даде, ама след като изсипем цяло състояние в него, отбеляза ти ми с решителен тон. Нямам намерение да харча онова, което татко ми остави за приют за бездомни, за някакъв френски замък, който така или иначе ни използвам. Джой мислеше по същия начин. Но аз искам да го видя, преди да реша, настоя Джулиет. Мога да ида там през август, тогава фурната няма да работи. Беше решила да затвори през остатъка от Юли и през целия август заради смърта на баща им, така че разполагаше с достатъчно време. Втренчи се в по-малката си сестра. Идваш ли с мен? Ясно беше че Тими няма да остави клиентите си, за да оглежда за в Южна Франция. Освен това беше решила да го продаде, без да го види, все едно в какво състояние се намира. Не знам. Може. Штом няма да ходя на работа, нерешително проточи Джой. В момента можеше да мисли само за прослушванията, на които щеше да се явява, както и за ролите, които би могла да получи, особено с нова гент и с менеджер, Благодарение на баща им. Ами ти, мамо. Джулиет искаше да организира разознавателно пътешествие. Цял следобед го бе обмисляла. Мога да дойда направо там, замислено отговори Вероник. Никога не беше очаквала отново да види мястото, а пазаше толкова спомени за него. За нея щеше да е едновременно и сладко, и горчиво. А Софи? Настоя Джулиет. Мисля, че трябва да се срещнем и с нея. Всички я погледнаха изненадани. Трябва да разберем с кого си имаме работа, а и в края на краищата тя ни сестра. Половин сестра, поправи я тими непреклонно. Колкото до Вероник, когато тази сутрин истината за незаконната дъщеря на пол и за любовната му авантюра на наяве, тя беше изпитала съжаление към момичето. Толкова типично беше за него просто да им стовари всичко. След като вече го нямаше, вместо да прояви добростта и да им признае, докато още беше жив. И толкова долна беше постъпката му спрямо нея, особено след смъртта му. Беше съумел да стопи и последното късче вяра в брака им, което тя беше пазила. За тими това беше силен шамар в лицето на майка им. С едната си ръка баща им беше подарил на всяка една от тях мечтата и кратко, а с другата беше отнел всяка надежда да бъде уважаван като съпруг и баща. Тими не понасеше бълката. В погледа на майка си. Това не беше само загуба, а предателство, което беше още по-лошо. Тими не беше близка с майка си, а и не беше топъл човек, но я уважаваше, беше лоялна и ненавиждаше тази последна плесница. Картината, която и кратко беше завещала от сантименталност, не можеше да бъде компенсация за стореното от него. Не искам да се срещам с тази Софи, безцеремонно заяви Тими. Джой се замисли. Обичаше майка си, но новооткритата сестра нямаше как да бъде пренебрегната. Не знам дали искам или не. Ами ако се окаже ужасна или пък се опита да изкара повече пари от тимота. Разтревожено каза тя. Бърти би постъпил така, сухо отговори Тими. Не мисля, че ще се примири с завещанието. Още не сме чули последната му дума. Последното, от което имаме нужда в момента, са те двамата да ни заничат зад гърбовете. Един тук и една във Франция. Мамо, можеш ли да я провериш? Разумно, попита Джой. Предполагам, че мога да се обадя на детективска агенция. Не би трябвало да е проблем да открият. Вероник се притесняваше, че София и майка и кратко може да очакват повече от тях, макар никога да не се бяха свързвали с нея или с момичетата, нито пък тичали след пол. Иначе щеше да знае. А и той беше посочил в завещанието си, че никога не бил правил нищо за тази си дъщеря. Все пак нямаше да е зле да научат повече за тях, а Вероник също беше любопитна, как се бяха срещнали, колко дълго беше продължила връзката им. Все още беше шокирана, че никога не бе научила за жената, нито дори бе подозирала за съществуването и кратко. И думичка не беше чувала за Елизабете Марния и дъщеря и кратко. И дори сега и кратко беше трудно да го приеме. Ще се обадя тук-там, като се прибера. Продължиха да разговарят за завещанието и за необичайните жестове на баща си. Изпитваха благодарност заради възможностите, които той им даваше, но разкритието за полусестрата беше причина да изпитват смесени чувства. Завещанието беше доста штуро, отбеляза Джой. Но баща им познаваше добре всяко от тях, което показваше рядка прозорливост от негова страна. Бърти определено мисли така, охили се Тими и всички се размяха, дори и майка им, когато започнаха да обсъждат грозната сцена в кантората на Арнолд след разкритието за Софи. Бях шокирана, призна Джулиет, Поспокоена след виното и добрата вечеря. Да. И аз също, подкрепия Джой. Вероник въздъхна. Беше не само шокирана, но и дълбоко наранена, когато научи на колко години е тайната дъщеря и кога е била родена. Може пък да е свясно, момиче, каза тя в опит да бъде великодушна, но не прозвуча убедително. Едва ли, предвид жените, с които излизаше, отвърна ми и всички знаеха че права. Баща им не беше имал сериозна и смислена връзка с порядъчна жена, след като се раздели с майка им. Всичко се въртеше около егото му и външния им вид. Когато се разведоха, той беше на 60 и според Тими би се оженил отново, ако намереше жена с достатъчно пари, но по това време вече всички го познаваха. Никоя не би искала да се омъжи за него след Вероник. А той истински се беше забавлявал. Беше си поживял добре си с издръжката и кратко, за да го вълнува този въпрос. Привършиха вечерята, обсъждайки възможността да се срещнат във Франция през август, като Вероник се опита да открие нещо за емарние. Но все пак се съгласиха, че трябва да видят замъка, за да вземат правилното решение. Само Тими беше против и опорито настояваше, че иска да се отърве от него, дори и да приличал на Варсай. Джулиет все пак искаше да го види и Джой каза. Че ще придружи, ако не е на работа, но се съгласи и с Тими. Не искаше да се нагърбва с разноските по френския замък. Идеята й кратко се струваше кошмарна. Мамо, ти ще се върнеш ли? Попита Тими, след като излязоха от ресторанта. Още не знам. След няколко дни, предполагам, Вероник беше взела целия си багаж от къщата в Сентропе. Така че не и кратко се налагаше да се връща, докато изтече наймат, но и нямаше какво да прави в Нью-Йорк. Предпочиташе да се върне в Европа за остатъка от лятото. Все още нямаше твърди планове, но може би в Париж през юли и август нямаше да е толкова лошо, дори и градът да беше празен. И без това не беше в настроение да празнува. Освен това, Парижи кратко изглеждаше поприемлив от задушния Нью-Йорк. Ами картината която татко ти остави? Попита Джулиет. По време на цялата вечеря бяха говорили за бърти, Софи и замъка. Истинска ли е? Не вярвам, отвърна Вероник. Понякога е трудно човек да е категоричен с такива ренесансови платна. Може да е рисувана от някой от учениците му, от самия него или от някой омел фалшификатор. Все си мислех да я проуча, но така и не го направих а и баща ви я взе, като си тръгна. Много хубава картина е, дори и да е фалшификат. Вероник изглеждаше тъжна, докато казваше това. След прочитането на завещанието спомените, които изплуваха, бяха твърде мъчителни. «Трябва да провериш», – внимателно каза Джой. Изпитваше повече топлота и загриженост към майка си след изминалата сутрин. Вероник не беше направила и един неприятен коментар относно желанието на баща и кратко да подпомогне в кариерата. Уважаваше решението му, а и беше твърде разстроена от разкритието за Софи, което бе успяло да сплути с дъщерите и кратко, каквито и различия да имаха, сега бяха забравени. Четирите жени се изправяха пред нещо далеч по-сериозно. При това имаха общ неприятел. Имаше го и Бърти, който им беше обявил война. Може да проверя картината, оморено каза Вероник. Мога да ида в Италия, вместо във Франция. Обичаше да прекарва времето си в Рим, Флоренция и Венеция, да посещава музеи и църкви. Замисли се отново за това, когато се прибрал дома. Искаше и кратко се да наеме и детектив Париж, който да издири унази жена Емарние. В момента това беше приоритет както за нея, така и за момичетата. Имаше над какво да помисли. На следващата сутрин реши какво ще прави. Арнолд и кратко се обади да попита как е и кратко се извини за неприятната емоция, която може би и кратко беше причинил с прочитането на завещанието предния ден. Омолявах го да ти каже лично, обясни той, но така и не го. Направи. Пожела аз да се заема с това. Никак не го биваше с подобни неща. Арнолд въздъхна. И двамата знаеха, че е така. Пол винаги търсеше лесния начин. Това сега няма значение, отговори снисходително Вероник, като и кратко същеше да е истина. Само, че за нея имаше значение, разкритието беше оставило лош вкус в устата и кратко. Поля беше разочаровал твърде често, а този път беше наранил децата си, независимо от мъдрия начин, по който беше разпределил имуществото си. Това е подсети за нещо, което искаше да пита Арнолд след разговора с дъщерите си предната вечер. Можеш ли да ми дадеш снимка на картината, която Пол ми остави? Сигурна съм, че той имаше някъде една из документите си. Мога съвсем скоро да уредя да получиш самата картина, отговори Арнолд, само че Вероник не беше готова за това. Платното беше много голямо и нямаше къде да го постави. Налагаше се да премести някои неща, за да освободи място, а не знаеше дали иска да го прави, особено заради фалшификат. Заедно с това картината събуждаше в нея противоречиви чувства, които и кратко носеха едновременно и болезнени, и нежни спомени от отдавна отминали минали времена. За сега по-скоро бих искала само снимка. Така или иначе ще се наложи да оставя картината някъде на съхранение. Ще потърся, обеща адвокатът. Искаш ли да ти дам снимката на вечеря? Попита с надежда. Никога не се отказваше. Ще бъда откровена и ще ти кажа, че все още съм твърде разстроена. Вчера ти ни даде твърде много храна за размисъл. А и след няколко дни се връщам във Франция. Трябва да организирам пътуването и да си събера багажа. Не беше в настроение да насърчава настойчивите, макар и галантни опити на Арнолд. Ще найма детектив в Париж, за да научи повече за двете марние, заради момичетата, обясни тя, за да промени темата и той се съгласи, че идеята е добра. Обеща да й кратко достави снимката на набедения Белини, преди да замине. И с това ли ще се вземеш? Попита той. Може би. Най-накрая. Не знам дали сега ще имам време. Във Венеция има един манастир с невероятен архив, в който събират документация за картините, особено за такива, за които има съмнение дали са оригинали. Във всички случаи ще е интересно да отида. Ходила съм там веднъж с майка ми, след като дядо писа за манастира в една своя книга. Майка ми беше. Запленена от фалшификатите. Мисля, че съм наследила това от нея. Ако отида в Италия, мога отново да го посетя. Кога се връщаш? Не знам. В края на август. Може и през септември. Ще отида в замъка с момичетата. Мислят ли да го задържат? С интерес попита той. Съмнявам се. Не искат да се занимават с поддръжката на някакъв замък. Твърде заети са със собствения си живот тук. И двамата знаеха, че тя би могла да се заеме с поддръжката на замъка, но и кратко се искаше да го прави. Беше го дала на пол и в момента за нея мястото представляваше къщи история. Ще ти дам снимката, преди да тръгнеш, отново обеща той. Идеята ти ми се струва чудесна. Кажи ми, ако откриеш нещо. Също и за Софи и майка и кратко. Пол несъмнено беше оставил тайни проблеми, беше толкова типично за него. Странна смесица от радост и болка, причинени от навика му да мисли единствено за себе си. Два дена по-късно, когато Вероник събираше багажа си и организираше пътуването, отново се чусарнулт. Беше получил писмо от адвоката на Бърти, в което изразяваше крайното си недоволство от разпределението на бащиното му имущество. Предлагаше на сестрите си възможност да уредят нещата и да го включат в собствеността на замъка, както и да получи парично обещатение, за да възтържествува истината. Претенциите му бяха насочени най-вече към Тими която получи най-голямата сума. В Случай, че откажаха, ги предупреждаваше открито, че ще ги съди поединично и ще започне съдебен процес за промяна на завещанието. Вероник въздъхна, докато слушаше онова, което Арнолд и кратко четеше, но не беше изненадана. Мислех си, че може да направи нещо такова. Единствената му надежда сега е да измъкне нещо от момичетата. Никак не беше доволна от това развитие. Щеше да съди и теб, ако можеше, само, че нито си включена в замъка, нито получаваш пари. А явно не се интересува от картината, която и без това смятате, че е фалшификат. Защото е глупак, изтъкна тя. Ако е истинска, струва цяло състояние. На него му трябват сигурен залог и бързи пари. Онова, което наистина иска, е споразумение, а не съдебен процес. Опитва се да изплаши момичетата. За Арнол това беше очевидно, а и Вероник се беше досетила. Мислиш ли, че ще му дадат нещо, за да се отърват? Попита той. В никакъв случай, убедено. Отвърна Вероник. Дъщерите и кратко от години ненавиждаха полубръци и добре го познаваха, а и бяха далеч по-малко склонни на благотворителни прояви от майка си. Освен това са прави. Той не заслужава и един цент. сме му дали повече от достатъчно, а той пропиля всичко. И пак ще го направи. Арнолд се съгласи с нея. И какво ще правим сега? Ще изчакаме да видим дали ще ви съди и после ще решим. Няма да стигне далеч с делото предвид биографията си, а Пол имаше право да поступи така, както сметнеше заредно. Бърти най-много би могъл да тормози момичетата за издръжка. Според мен ще загуби, но може и да опита. И Вероник смяташе така. Трите и кратко дъщери и кратко се обадиха по-късно през деня, когато Арнолд им изпрати по факса писмото на Бърти. Момичетата бяха гневни, но не изненадани. Ще го заковем за стената, ако опита да ни съди, отсече Тими, а Вероник беше убедена, че ще го направят. Дъщерите и кратко не изпитваха огризения към него, най-малко пък Тими, която винаги беше твърдяла, че брати кратко е червей и го мразеше още от дете заради лъжите и манипулациите му. Според Арнолд Бърти би могъл дори да опита да вземе дяла на Софи, понеже Полтака и нея беше признал приживе, но се съмняваше, че би успял и по тая линия, освен ако не започнеше да тормози момичето, докато не се предаде. Бърти не би могъл да докаже нищо. Единственото, с което разполагаше, бяха ревността, жлъчта и лъчността, които нямаше как да му донесат нищо в съдебната зала. Джулиет беше по-разстроена, когато се обади на майка си. Не искаше съдебни дела. Вероник се опита да успокои и отиде в Бруклин при нея, преди да отпътува за Франция. Срещата им в малкия апартамент на Джулиет беше много сърдечна и Вероник и кратко обеща да държи в течение относно това, което детективът открие за София Марния. Същата вечер Веронико отиде и до Тими за няколко минути, за да си вземе довиждане и с нея. Обикновено всички се сбогуваха по телефона, но сега, когато току-що бяха изгубили баща си, и кратко се искаше да ги види, преди да замине. На следващия ден отлиташе за Париж, девет дни, след като беше дошла от Ница, но имаше чувството, че са минали години. Завръщането и кратко в Нью-Йорк се беше оказало болезнено, емоционално, с добри и лоши изненади и с цялата бъркотия, която Пол беше оставил след себе си. Нямаше търпение да се махне и да. Се прибере в тихия си апартамент в Париж на Ел Сен Луи. Арнолд и кратко изпрати снимката на Белини. Ако отидеше в Италия, можеше да се опита да я проучи. Снимката беше в ръчния и кратко багаж, заедно с копия на последното писмо на Бърти и на завещанието. След това Вероник се обади на Джой Фалей. Дъщеря и кратко беше заета, но в добро настроение. Беше напуснала работата като сервитьорка и се чувстваше страхотно. Срещаше се с преподаватели по актюрско майсторство и агенти, за да си избере някой добър. Майка и кратко искрено се зарадва на новините. Бяха обърнали страницата и, по примера на Пол Вероник, се опитваше да оказва повече подкрепа на Джой в актюрските и кратко амбиции. Дъщеря и кратко беше впечатлена от промяната в отношението на майка и кратко. Вероник беше решила да се примири. Джой в края на краищата беше на 26 и от 5 години се занимаваше сериозно с актюрство, в което показваше отдаденост. Притежаваше вроден талант и правеше всичко възможно, за да продължи напред. Вероник чувстваше, че няма право да застава на пътя и кратко. Това бяха животът и мечтите на дъщеря и кратко. Същия следобед се качи на самолета с натежало сърце. Толкова много неща бяха се случили, а последните и кратко иллюзии относно Поли и брака им окончателно бяха разбити. Единственото добро нещо беше сближаването с дъщерите и кратко, почувства се странно сама, докато самолетът се издигаше над пистата. Пол вече го нямаше и от него не беше останало нищо. И колкото и да обичаше дъщерите си, те бяха зрели жени със свой собствен живот. Осъзнаваше, че в емоционален план твърде дълго беше разчитала на тях. Така и не изгради живот за себе си след Пол. След развода децата бяха твърде малки и тя се бе отдала и на тях, и на него, макар по различен начин. Сега, когато го нямаше, пъпната връв беше срязана. Докато Нью Йорк се смаляваше под нея, тя си даде сметка, че никога не бе се чувствала по-самотна. Пет. Самолетът кацна на летище. Шарл Дюгол в 6 часа следващата сутрин и Вероник си взе такси до града. Зората започваше да отсветява небето над Париж в ярки оттенъци на розово и оранжево. Приличаше на някоя от нейните импресионистки платна и тя почти се разплака, толкова красиво беше. Радваше се, че се връща. В Париж имаше нещо, което винаги я отешаваше и успокояваше. Макар в продължение на много години да беше живяла в други. Големи градове, Париж винаги я караше да се чувства така, все едно се завръща от дома. Беше оставила съобщение на економката, че се прибира, и когато влезе в апартамента със спиращата дъха гледка към сена, завари всичко подредено. В кухнята имаше прясно изпечен хляб, на масата, кошница със свежи плодове, хладилникът беше зареден с любимите и кратко храни. Леглото беше застлано с идеално изгладени чершафи. Харесваше кармина в Нью-Йорк. Но нищо на света не можеше да се сравни с апартамента и кратко в Париж и с на френската икономка, която го поддържаше така, че жилището винаги да очаква. Изяда една ябълка, направи си кафе и седна до прозореца, изпълнена спокой. Вече се чувстваше по-добре. Взе си душ, после си легна за малко. Имаше списък с неща, които искаше да свърши този ден, но реши първо да си почине и да помисли. Личеше си че денят ще е горещ. Обичаше топлината и спокойствието на полупразния град през юли са забавения ритъм. Половината страна си взимаше отпуската през юли, а другата половина, през август, когато Париж ставаше дори поспокоен и много учреждения и ресторанти затваряха. Пъхна се между хладните чершафи, портхолт и заспа. Събуди се почти на обяд и реши да се обади на един познат адвокат да й кратко препоръча частен детектив. Обади се на детектива и с облегчение установи, че не е излязъл в отпуск. Обясни му ситуацията, даде му имената на двете Марния и обясни, че живеят близо до Сен Пол Дюванс. Човекът обеща да и кратко пише по имейла, веднага щом получи някаква информация. Изглежда не смяташе, че задачата ще е трудна, стига и двете все още да живееха там и да не бяха изчезнали, в което Вероник беше сигурна след разговора си с Арнолд. Почувства облегчение, сякаш беше приключила важна мисия, и изпрати имейл до дъщерите си, за да им каже, че разследването е започнало. После изтика проблема от главата си и реши да излезе навън. Разходи се по край штандовете за книги край Сена, по край сувенирите и снимките на Париж за туристите и накрая спря при едно кафене, където си поръча чаша кафе и нещо за хапване. След това продължи с разходката до Нотр-дам. После се върна в апартамента си на Кей Бетюн. Думът на дядо и кратко, а по-късно и на родителите и кратко, се намираше наблизо, но на отида там нямаше причина да го прави. Ходеше там. Единствено ако трябваше да вземе някакво важно решение. Държеше го като храм на миналото си и далеч повече предпочиташе веселия си апартамент с изглед към сена. Върна се там, за да реши какво ще прави следващите няколко седмици. Разполагаше с достатъчно време. И като се замисли за това, взе снимката на предполагаемото платно на Белини и се загледа в нея продължително и внимателно. Харесваше и кратко идеята да посети Венеция, за да отиде до Онзи манастир. През лятото Венеция беше пренаселена и гореща, но щеше да и кратко предложи занимание. А понеже картината вече беше нейна, искаше да знае дали е оригинал. Прибра снимката обратно в плика и взе решение да замине за Рим. Обичаше града, там винаги и кратко беше забавно, дори когато беше сама, а оттам можеше да иде във Венеция. Италия винаги и кратко повдигаше духа, а в момента имаше нужда точно от това. Седмиците след смъртта на Пол бяха много тежки. Дъщерите и кратко се върнаха към живота си, а тя трябваше да продължи своя. Светът изглеждаше по-различен без Пол. По някакъв странен начин смъртта му и последното му предателство я бяха освободили от връзката и кратко с него и сега се чувстваше така свободна, както не беше била никога след развода. Но той все пак и кратко липсваше. Между тях завинаги беше останала една невидима връзка, която най сетне беше прекъсната. Внезапно и кратко се прииска да направи нещо за себе си, а Рим и кратко се стори добро място, откъдето да започне. Искаше там само да прекара един ден, преди да се отправи към Венеция. Резервира си апартамент в хотел, чиприяни във Венеция и в Хаслерфрим, взе си и билет за самолета за Рим на следващия ден. Чувстваше се свободна, когато пътуваше сама, без да й кратко се налага да се съобразява с плановете на други хора или да се притеснява от желанията им. Събра багаж в малък куфар и на сутринта беше готова. Вълнуваше се от посещението си в манастира. Но и самото и кратко пребиваване в Италия щеше да е забавно. Щеше да е приключение. Самолетът се приземи на летище, филмично Фрим, и тя си взе такси до града. Хаслер се намираше в центъра, близо до най-добрите магазини и над фонтана Дитреви, точно над испанското стълбище. Стаите бяха елегантни, декорирани старомоден стил Вероник обичаше този хотел, винаги преди отсядаше тук с пол. Прогони мисълта от ума си, регистрира се и се отправи към апартамента с красивата гледка. Всичко стаята беше в жълт сатен, а над леглото имаше балдахин. Половин час покъсно излезе да се разходи. Улиците бяха претъпкани, беше горещо. Носеше бяла памучна рокля и сандали. Спря да носи черно след прочитането на завещанието. Искаше и кратко се да затвори вратата на миналото но нямаше представа какво е очаква в бъдеще. Разхожда се в продължение на часове, посети малки църкви, любимите си магазини. Купи си хубави обувки и ги изпрати в хотела. Навсякъде виждаше двойки, които вървяха ръка за ръка или се прегръщаха, семейства с малки деца и когато отново се озова при фонтана Дитреви, отново се почувства самотна. Хубаво би било да може да сподели града с някого, но тези дни бяха останали в миналото. Спря и се замисли за това, докато наблюдаваше как хората хвърлят монети във Фонтанас. Надеждата, желанията им да се сбъднат. Малко момче притича до нея и кратко предложи да обмени нейните евро за монети. Тя му се усмихна, направи размяната и му даде монета и за него. Нямаше представа какво да си пожелае. Момчето и кратко каза на италиански, че едното желание е за късмет, второто – за истинска любов а третото да се върне отново в Рим. Постоя, загледана във фонтана, когато забеляза, че някакъв мъж дънки и синя риза наблюдава, лицето му беше сериозно. Носеше голям фотоапарот, насочен към нея. Вероятно смяташе да снима, но се спря, когато забеляза, че тя го е видяла. Очите им се срещнаха за миг, след което той отклони поглед. Беше младолик, Спрошарена коса и приличаше на европеец. В него имаше нещо много характерно. Миг по-късно мъжът изчезна и тя отново се съсредоточи върху желанията си. Най-накрая хвърли трите монети и си пожела, както и кратко беше казало момчето, късмет, любов и завръщане в рим. Изпита прилив на меланхолия. После си тръгна. Реши да се поразходи още малко, преди да се прибере в хотела. Трафикът беше сериозен, пешеходците бяха навсякъде и около нея се разнасяше многоезична реч. Беше толкова шумно, оживено, че не и кратко се искаше да се прибере в стаята и да остане сама. Рим беше град за споделяне и тя се натъжи, че няма с кого да го направи, когато около нея има толкова много красота. Разхожда се още час, намери още две възхитителни малки църкви и тък му се връщаше обратно към фонтана и испанското стълбище, когато се озова насред тежкия уличен трафик. Намираше се насред улицата, около нея фучаха коли, по край, които се промушваха малки мотоциклети. Почувства се парализирана, не знаеше на къде да поеме. Видя към нея да се носи червено Ферари с пълна скорост. Заприличи и кратко наразярен бик и за миг се почувства застинала във времето, осъзнавайки за част от секундата, че колата ще удари и вероятно ще убие. Мигът беше хипнотизиращ, не можеше да помръдне, гледаше летящата кола и внезапно вече не е интересуваше какво ще стане. Поля беше предал, децата и кратко вече не се нуждаеха от нея, нямаше нищо, което да иска да направи. Усещаше как животът преминава по край нея и вече нямаше никакво значение дали ще живее или ще умре. Съществуването и кратко изглеждаше напълно лишено от смисъл. Какво от това ако загине на улица Фрим. Рим. Чу нечи вик. Хората гледаха и точно когато реши да не помръдва по причини, които по-късно сама не можеше да обясни, почувства как някаква сила, помогъща от всичко, което беше изпитвала, а е избутва и тя полетя във въздуха. Приземи се върху паважа, а ферарито й свири по край нея и спря на няколко метра разстояние. Клаксоните свиреха, хората крещяха на италиански. Висок набит мъж с тъмна коса се надвеси над нея с ужасено изражение и кратко помогна да си справи. Краката й кратко трепереха, докато мъжата подкрепеше. Беше ожолила лошо краката и ръцете си, бялата и кратко рокля цялата беше опръскана с кръв. Сцената беше кошмарна, но не толкова, колкото фактът, че беше на коса му смъртта. Нещо я беше спасило от пътя на колата. Нямаше представа какво е а около нея нямаше никого. Шофьорът и кратко помогна да се задържи на краката си. Изглеждаше непомалко оплашен от нея, лицето му беше сивка в обледо, също като нейното. Отведе я до тротуара и тя седна на бордюра. После и кратко подаде кърпичка, за да почисти кръвта от коленете и дланите си. Цялата трепереше, но не чувстваше болка. Мъжът се наведе над нея и заговори на английски с тежък акцент. Почти ви обих, каза той и Вероник видя, че ръката му трепери, докато и кратко подава кърпичката. Беше добре облечен, с лене носа, кой и сиви панталони, носеше тежък златен часовник. Беше почти убедена, че акцентът му е руски. Ще ви закарам в болница, предложи той. Около тях се събраха хора, клаксоните на колите свиреха заради спрялото му Ферари. Не, не, добре съм, настоя Вероник. Вдигна поглед към него, притеснена заради положението, в което се беше озовала, но още повече заради това, че почти се беше оставила да удари, без да знае защо. Съжалявам, каза тя. Мисля, че се оплаших и не можех да помръдна. Искаше и кратко се да повярва, че това е причината. Трябва ви лекар, настоя непознатият и посочи на поената с кръв кърпичка. Беше на нейните години, имаше резки черти, Пронизващи сини очи и дълбок глас. Приличаше на човек, свикнал да командва, излъчваше власт. Наистина това са само дръскотини, добре съм, каза тя разтреперена, докато се опитваше да си върне самообладанието. Ще ви отведа в моя хотел, а после ще се обадим на лекар. Посочи към Ехаслер и тя се усмихна уморено. Една жена и кратко подаде чантата и я погледна със съчувствие. Роклятана. Вероник беше омачкана, цялата в кръв, изглеждаше ужасно. Не се чувстваше добре, усещаше се за маяна и помисли, че лекарят не е толкова лоша идея. И аз съм отседнала там, каза тя, докато мъжът и кратко помагаше да стане от бордюра. Отново попи кръвта от краката си, не искаше да изцапа колата му, но той ми изглеждаше притеснен. Беше благодарен, че не я е убил. Рим е много опасно място, отбеляза той когато потеглиха към хотела. Постоянен трафик, твърде много коли и мотори, побъркани шофьори. Миг покъсно вече бяха пред хотела. Той я е хвана за ръката, поведе я през своето до рецепцията, където поиска да дойде лекар, за да прегледа. Вероник все още се чувстваше слаба и леко замаяна. Рецепционистът погледна мъжа до нея с респект и го нарече господин Петрович. Забеляза, че ръцете и кратко са окървавени и се притесни. Претърпяхме инцидент на улицата, обясни Петрович. Вероник каза номера на стаята си и помоли за ключа. Рецепционистът обеща веднага да изпрати лекар. Руснаката придружи до стаята, отново и кратко се извини искрено и я попита дали се чувства достатъчно добре, за да остане сама. Тя го увери, че всичко е наред, и той се успокои. Наистина си помислих, че ще ви убия, нещастно каза той. Никога до сега не съм претърпявал пътен инцидент. Вината беше моя, каза тя за пореден път, по-скоро за да увери себе си, отколкото него. Добре съм. Не се чувстваше съвсем добре. Все още трепереше, но вече беше причинила на човека достатъчно проблеми за един следобед. Уредих лекарят да дойде в моята стая, каза той. Ще ви се обадя когато пристигне. Идеята ни кратко хареса, но нямаше сили да спори с него и отключи вратата си. Единственото, което искаше в момента, беше да съблече окървавената рокля, да наплиска лицето си със студена вода и да си легне. И определено предпочиташе лекарят да дойде в нейната стая. Но само след миг мъжът беше изчезнал. Лицето му и кратко се струваше познато, но не можеше да се сети откъде, а и беше твърде разсияна, за да мисли трезво след онова, което беше се случило. Ужаси се, като се видя в огледалото в банята. Изглеждаше отвратително. Съблече роклята и я пусна на пода. Искаше и кратко се да си вземе душ, но ще беше твърде замаяна и се притесни, че може да припадне. Изми и краката си с вода от мивката и си легна в леглото. Имаше ужасно главоболие. Пет минути по-късно телефонът извъня. Беше господин Петрович, който уведоми, че лекарята очаква в апартамента му. Беше съвсем очевидно, че хотелската управа е силно впечатлена от този руснак, който и да беше той. Петрович и кратко каза номера на апартамента си, който се оказа на шестия етаж, два етажа над нейния. Тя облече друга памучна рокля и се качи при него. Очакваше я пред асансьора и я отведе в впечатляващ апартамент с огромна тераса по цялото му протежение с панорамен изглед към Рим. Това беше президентският апартамент. Лекарята очакваше в дневната, а за нейна изненада на дивана лежеше красива млада жена. Петрович и кратко каза нещо на руски и момичето изчезна спалнята, без да протестира. Изглеждаше много млада, носеше шорти и потник и имаше тяло като на богиня. Вероник се почувства леко замаяна, когато Петрович и кратко каза да седне, а докторът прегледа ръцете и краката и кратко. Явно беше човек, свикнал да нарежда на другите какво да правят. Държеше се с нея като с дете, точно както и с момичето, което изпрати в другата стая. Петрович обясни на лекаря какво се беше случило, а той разпита дали се ударила главата, дали е губила съзнание. Беше паднала на ръце и крака. Но всичко си спомняше. Нещо или някой зад нея я беше изблъскал от пътя на колата с връхчувешка сила. Лекарят почисти раните с дезинфектант и каза, че не се налага да се правят шевове. Нараняванията бяха повърхностни, кръвта беше от ожулванията. Увери ги, че няма счупени кости. Петрович изглеждаше облегчен. Мислех, че ще убия, призна той на лекаря, който им се усмихна окоръжително. Личеше, че и двамата са изплашени от станалото, но ги увери, че дамата ще се възстанови бързо и няма сериозни наранявания. За щастие не сте, усмихна се той. Ще се оправи. Вероник се почувства по-добре и също се усмихна. Усещаше притеснение от цялата бъркотия, която беше предизвикала. Лекарята попита за името, за да го впише в доклада си. Тя му го каза, а после и руснакът се представи. Николай Петрович. Вероник внезапно осъзна кой беше той. Могъщ човек в Русия, олигарх и мултимилиардър, сяхти по целия свят, с в Париж и Лондон, известен с колекцията си от бързи коли и красиви момичета. Вероник беше избрала твърде важен мъж, с когото да се сблъска. Лекарят дискретно напусна стаята, а Николай отвори бутилка шампанско, напълни чаша и кратко я подаде. Пий ни. Ще се почувстваш по-добре. Много съжалявам, че те нараних, каза той, докато наливаше на себе си. Много съжалявам, за пореден път се извини тя. Николай посочи терасата и отворената врата, и тя го последва навън с шампанското в ръка. Гледката беше зашеметяваща, вероятно най-добрата в целия град. Човек можеше да види всичко. Настаниха се над два злонга и Вероник най сетне не се отпусна. Винаги отсядам тук заради гледката, каза той и отново погледна града, а след това и нея. Имаш красиви очи, като сапфириса. Беше мъж със скъпи вкусове, но в него имаше и нещо недодялано. Държанието му беше непринудено и прямо, на ръба да изглежда невъзпитано. Къде живееш? През повечето време в Нью-Йорк, понякога в Париж. Сама ли си тук? Тя кимна а той се изненада от отговора. Не си ли ома жена? Споглед потърси халка на ръката и кратко, но не видя. И аз не съм женен, каза той. Вероник веднага беше стигнала до този извод, когато видя на влизане момичето на дивана. Разведен съм, обясни Николай почти с гордост, сякаш това беше някакъв особен статут. Бившата ми жена ме мрази, съобщи внезапно и начинът, по който го каза, Ана кара да се разсмее. Бях много лош съпруг. Усмихна и кратко се. И Пол беше същият, помисли си Вероник, но не каза нищо. Бившият ми съпруг почина наскоро. Разстроена съм и може би по тази причина бях разсеяна като пресичах. С него бяхме добри приятели. Трябва да си добра жена, щом си била приятелка с бившия си съпруг, отбеляза Петрович и я изгледа внимателно. Бяхме разведени от дълго време. Беше странно и необяснимо, но и двамата споделяха лични неща, сяка си бяха станали близки. Може би това, че почти не загина под гумите на колата, бе породило някаква особена връзка между двамата. Изглежда домакина ти кратко, искаше да узнае всичко за нея. Имаш ли деца? Изглеждаше му доста по-млада, отколкото всъщност беше. Имам три дъщери. Две живеят в Нью-Йорк, а третата е ФЛА. Не трябва да пътуваш сама, каза той сериозно. Прекалено е опасно за красива жена като теб. Благодаря, усмихна се тя. Не спомена, че не бе имала избор. А и не се чувстваше красива. По-скоро беше разчурлена, усещаше ръцете и краката си. Натежали, а дезинфектантът пареше. Все още го усещаше. Макар шампанското да беше успокоило нервите и кратко. Аз пък имам четири дъщери, призна той. Винаги съм искал син. Тя кимна и тъжно се замисли за Бърти, който се оказа такова разочарование въпреки любовта, която му беше отдала. Момичетата винаги обичат бащите си, отбеляза внимателно Вероник, а той се усмихна и призна, че е истина. Харесваш ли яхтите? Попита той и тя кимна. Трябва да дойдеш на вечеря на една от яхтите ми. Ще ходиш ли в Южна Франция? Да, след няколко седмици, с дъщерите ми. По някое време през август. Трябва всички да дойдете на вечеря. При тези думи той се разсмя и я погледна в очите. Ще празнуваме, дето не те обих. Мисля, че някой ми изблъска от пътя, замислено призна Вероник, като се сети отново за станалото. Не ти е било описано да умреш, тържествено обяви той. Сега трябва да се радваш на живота повече от преди, защото си жива. Затрудняваше го да подбере най-правилните думи. Английският му беше добър, макар далеч от съвършенството, и тя разбираше какво и кратко казва. Всеки ден е дар. Не го беше мислила по този начин, но той имаше право. Имаше чувството, че е получила втори шанс. Ако нещо не беше отместило от пътя, децата и кратко сега щяха да страдат. Мисълта е отрезви. Двамата с Петрович поседяха мълчаливи и съзърцаваха гледката. Смрачаващото се римско небе излъчваше спокойствие. Петрович отида до парапета и тя застана до него. Трафикът изглеждаше ужасно натоварен, а фонтанът беше попрекрасен от всякога. Днес си пожелах три неща. Тъжно каза тя, като се сети за трите монети, които беше хвърлила. Ще се сбъднат, усмихна и кратко се той. Желанията са вълшебство. Ти си добър човек, ето защо днес Господ те спаси. Не съм сигурна в това, каза тя с леко усмивка. Започваше да усеща ефекта от шампанското. Николай отново и кратко беше напълнил чашата. Мисля, че просто имах късмет. Получаваме късмета, който заслужаваме, отбеляза той мъдро, седна с чашата в ръка и я погледна. Ще вечеряш ли с мен? Вероник се изненада от поканата му и си помисли за момичето с но той ми изглеждаше притеснен. Не мога да изляза така, призна тя и посочи смачканата си рокля, която беше измъкнала набързо от куфара и на ранените си колене и длани. Можем да вечеряме и тук. Храната е много добра. Простичко каза той. Харесваше му да говори с нея. Никога не беше срещал жена като нея, но около винаги имаше само млади момичета, които бяха с него заради парите му. Вероник идваше от съвсем различен свят. Подади и кратко менюто от сервиса, а после поръчаха. Поседяха на терасата, говориха за Рим, за изкуство, за Венеция и за картината, която поликратко беше завещал. Половин час по късно дойде и вечерята заедно с трима сервитори, които да обслужват. Тя си беше поръчала трюфелова паста и салата от омари по негово настояване, а той беше предпочел хайвер като първо блюдо. Храната беше разкошна, а сумелират им избра великолепно вино, шазане монтраше. В края на вечерята, след приятните мигове в компанията на един чаровен мъж, Вероник се чувстваше чудесно, макар и леко. Замаяна от виното. Не пяна, но приятно отпусната и леко зашеметена. Денят се беше оказал толкова необичаен, едва не беше загинала, а сега вечеряше на най-прекрасната тераса света с един от най-могащите мъже на планетата. Дори не можеше да си представи как ще обясни това на дъщерите си. Знаеше, че думите, които и кратко беше казал, бяха истина. Трябваше да сграбчи живота с двете си ръце и да се наслаждава на всеки миг. Той изглеждаше като човек, който прави точно това, с всичките си яхти, самолети и къщи, с екзотичните коли и красивите жени. И си прекарваше чудесно с нея. След като сервиторите почистиха и отнесоха подносите, носите, Вероник му благодари за вечерята и реши, че е време да си тръгне. Той кратко беше споделил че се кани рано сутринта да отлети със самолета си за Лондон, където имаше работа. Николай я е изпрати до апартамента и си размениха визитните картички. Обещади и кратко се обади и и кратко напомни за поканата за вечеря в Южна Франция. И внимавай, като пресичаш. Предупреди я той почти с бащинска загриженост, а тя му се усмихна. Прекарах чудесна вечер, Николай. Благодаря ти и се извинявам, че ти създадох толкова неприятности. Все още се чувстваше виновна заради инцидента, а той бе положил големи грижи за нея. Беше добра компания, представи се като любезен, внимателен и щедър домакин, а освен това поръча и прекрасна вечеря. Всичко това беше напълно неочаквано и тя го оцени. Ти си много непослушна жена, размаха той пръст към нея. Опасна си с тези големи сини очи. Никой никога не я беше наричал «Опасна и това изненада». Животът и на двамата можеше да се промени за винаги този ден и сега бяха благодарни, че нищо непоправимо не се беше случило. Вместо това всичко приключи с прекрасна вечер и Вероник знаеше, че е намерила нов приятел. «Ще се видим отново, в Южна Франция или преди това. Ще се чуем, обеща той и после топло я прегърна, след което остави да отвори вратата». Приличаше на голям мечук. Пази се, Вероник, каза той. Тя се отправи към Асансьора с усмивка и му помаха, докато вратата се затваряше. Завладя усещането, че през последните няколко часа бе живяла нечи и друг живот. Не знаеше, чи е бил той, но определено не беше нейният. Получи СМС от Николай, в който и кратко пожелаваше сладки сънища, а самият той вече беше в прегръдките. На момичето, което го очакваше в спалнята с часове. Беше прекарал чудесна вечер с Вероник. Шест, Николай вече си беше тръгнал от хотела, когато Вероник се събуди на следващата сутрин. И стена, като се видя в огледалото. Коленете й кратко приличаха на хамбургери, целите й кратко крака бяха в дръскотини. Ръцете още я е боляха, а като допълнение на всичко имаше и махмурлук от шампанското. На нищо не приличаш, съобщи на отражението си и влезе по душа. Когато започна да се облича, вече се чувстваше по-добре. Усмихна се, като се сети за чудесната вечер, която бе прекарала на терасата на президентския апартамент. Николай беше необикновен мъж и тя се замисли дали някога пак ще го види. Некратко се струваше много вероятно, но щеше да е забавно да го представи на дъщерите си, ако наистина се появи в Южна Франция. Момичетата стъхаха да бъдат изненадани, че се запознала с него. Роснакът не беше от онези хора, които обикновено присъстваха спокойния и кратко живот. Двамата всъщност нямаха нищо общо, но разговорът с него се бе оказал интересен, а и той притежаваше трес в поглед върху живота. Очевидно беше човек, който изживяваше пълноценно всеки ден и я бе посъветвал да прави същото. Срещата им не беше довела до нищо. Просто един лек флирт, но нямаше съмнение, че той бе твърди интригуващ и привлекателен мъж. Вероник не можеше да си представи, че би могла да се обвърже с него, прекалено различни бяха, а и тя беше твърде възрастна за него. Все пак се надяваше отново да се срещнат някой ден. Напусна хотела в добро настроение. Портиерът и кратко беше на -Кола и тя сама шофира до Венеция. Можеше да вземи самолет но предпочета да шофира и да се наслаждава на тосканския пейзаж. От Рим тръгна по обяд и пристигна във Венеция в късния следобед. Пътуването мина леко, кара по магистралите през Флоренция и Болоня. До паркинга, където върна наетата кола, очакваше лодка от хотел Чиприани. Настаниха я в апартамент с изглед към лагуната. Вечерта беше красива и топла и след като разопакова багажа си, не една от хотелските лодки, за да откара до площад сам Марко, искаше да се поразходи. Нямаше търпение отново да разгледа Венеция. От години не беше идвала тук. Градът беше дори по-хубав, отколкото го помнеше, с огромната си църква, с двореца на дужите, с откритите кафенета, където. Хората си бъбреха и пиеха вино. Навсякъде имаше туристи, това и кратко харесваше. Чувстваше се спокойна и в безопасност в продължение на двучасовата си разходка. Купи си сладолет от уличен продавач, съзерцава катедралата, окъпана в нощните светлини, наблюдава хората, които се качваха на гондоли, за да се плъзнат под моста на въздишките. Помисли си, че това е най-романтичният град на света. Нахлуха спомени за медения и кратко месец спол, пол, но се опита да не мисли за това. Както беше казал Николай предната вечер, Миналото го нямаше, беше време да погледне към бъдещето и да се наслаждава на настоящето. Съветът беше добър. Усети приятно умора, когато се качи отново в лодката, за да се върне в хотела. Загледа се светлините на Венеция, докато минаваха през лагуната към Чиприяни. Щом се прибра в стаята, застана на малкия балкон и си припомни невероятния изглед към Рим от предната вечер. Замисли се за Николай. За вечерята с него и за нещастието, което бяха избегнали. Точно преди да заспи, получи съобщение от него и се усмихна, като го видя. Пишеше и кратко, че се надява да се чувства по-добре и да не страда от станалото предния ден. Отговори му незабавно, отново му благодари за вечерята и го увери, че съвсем добре, че искрено се наслаждава на Венеция и че се надява отново да се видят. Събуди се рано на следващата сутрин, закуси на балкона и отново отида на площад Сан Марко, този път решена да изследва града в подробности. Тръгна по тесните извити улички и всеки път, щом си помисляше, че се е изгубила, отново се озоваваше на познато място. Уличките изглежда завиваха рязко и се пресичаха. Влизаше в красиви малки църкви, наслаждаваше се на великолепните мраморни скулптури и фреските. Навсякъде, където отиваше, правеше нови открития. Изкуството спираше дъха и тя се чувстваше укрилена от самия факт, че се намира там. След няколко часа разходка седна на пейка на малък площад и се огледа наоколо. Нямаше представа къде е попаднала, но това беше без значение, защото знаеше как да стигне до площад сам Марко, а всяко качо от Венеция беше прекрасно. Остана там няколко минути и до нея седна някакъв мъж. Не можа да разбере причината, но човекът и кратко се стори смътно познат, на рамото му висеше фотоапарат. Вероник имаше чувството, че някъде го бе виждала, но не можеше да. Се сети къде? Забеляза, че и той също я поглежда. Смръщи се, щом видя ожолените и кратко колене под късата розова рокля. Краката и кратко изглеждаха много по-добре, отколкото бяха вчера, и нея боляха много. Може и да не бяха красиви, но поне заздравяваха. Създаваха впечатлението, че е била влачена от кон. Мъжът се намръщи отново, като видя и ръцете й кратко. Трябва да е било гадно падане, съчувствено отбеляза той с забележим британски акцент. Беше се досетил, че тя говори английски, заради пътеводителя до нея на пейката. Вероник се опитваше да разбере къде е попаднала, но не можеше. Усмихна му се. Мъжът беше младолик, с посребрена коса и сериозни кафяви очи. Преживях близка среща с кола в рим, простичко каза тя. Не е толкова зле, колкото изглежда. Непознатият не изглеждаше убеден. Ожълванията по краката и кратко вече бяха придобили пурпурен оттенък, но не изглеждаше разстроена. Твърде погълната беше от всичко наоколо, за да мисли за драскотини и ожълвания. Е, тук поне няма да ви блъсне кола, усмихна се мъжът. След това спомена църква, която тък му бил разгледал и си струвало да бъде посетена. Вероник му благодари, взепате водителя си, за да я намери, и минути по-късно непознатият се отдалечи. Все още имаше чувството, че беше го виждала някъде, но после реши, че това е плот на въображението и кратко и забрави за случката. Замисли се дали да не иде до църквата, за която и кратко беше казал, но се притесни да не се изгуби отново. Открия на картата, оказа се, че се намира на няколко пресечки по-надолу и беше трудна за достигане. Така, че продължи напред и точно както бе предполагала, отново се озова на площад Сан Марко. Сутрешната и кратко разходка се беше оказала успешна, бе видяла чудесни неща, много малки църквици и параклиси с ренесансово изкуство, толкова характерно за Венеция. Седна в едно открито кафене, поръча си кафе и сладолет, извади бележник от чантата и започна да скицира. Копнеше да рисува след всичката красота, която видя тук и Кифрим. Скицира лицата на някои от хората в кафенето и това и кратко достави страхотно удоволствие. Отпиваше от кафето, хапваше сладолет и не вдигна поглед, докато не завърши малката рисунка на жената през няколко маси. Остави бележника на масата и отново забеляза мъжа с камерата. Беше седнал на съседна маса и кратко се усмихна, когато разбра. Че го е видяла? Да не ме следите? я той. Тя се засмя на въпроса му и поклати глава. За втори път се срещаха днес, но Венеция беше малък град, а всички пътища водеха към площад Сан Марко. Според мен вие ме следите. Обвини го тя с усмивка. Без да поиска разрешение, седна до нея и с възхищение огледа рисунката. «Много сте добра», похвалия той. Тя се засрами и дръпна бележника. Не обичаше да показва работите си и се срамуваше. А и напоследък рядко скицираше. Изискваше се вдъхновение, а Италия я е провокираше. «А да ми обясните нещо...» Небрежно започна мъжът с наситено кафяви, очи и прошарена коса. Защо ме следвате из цяла Венеция? Да не сте от ЦРУ или КГБ. Правеше се на сериозен, но в очите му проблясваше закачливо пламъче. Долавеше се някакъв смътен сарказъм и Вероник се засмя начина, по който зададе въпроса си. Изглеждаше по-различен от другите туристи из града и го разпознаваше всеки път, когато го мернеше в тълпата. Бяхте ли вече в двореца на дожите? Попита той с интерес. Сутринта бях там. Невероятен опитах да вляза в катедралата, но опашката беше безкрайна. Обикновено не разговаряше с непознати, но в този мъж имаше нещо толкова предразполагащо, а пък и разговорът беше невинен, така че нямаше против да си побъбрят. Ще ви издам една тайна как да влезете в катедралата, каза той и сниши глас. Ако кажете на охраната, че отивате на литургия, веднага ще ви пуснат. Един приятел ми го каза и работи. Днес опитах. Сериозно? Тя го изгледа изненадано, благодарна за съвета. Найкратко се искаше да чака с часове на опашката в жегата. Сериозно? Опитайте, посъветва той и очите му потърсиха нейните. Ще го направя, благодаря. Усмихна му се и отново е споходило това натръпчиво чувство, че го е виждала някъде и преди. Погледна камерата му и тогава внезапно си спомни. Беше го видяла при фонтана Дитреви Фрим, когато се канеше да си пожелае три неща. Беше я наблюдавал, после изчезна и тя напълно го беше забравила до днес. Видях ви преди два дни в Рим, замислено каза тя. Мисля, че се канехте да ме снимате докато хвърлям монети във фонтана. Мъжът кимна. Беше е разпознал порано. Красотата и кратко, необичайният цвят свят на очите и кратко го бяха поразили, смесица между Лавандулово и Синьо. И покъсно ви видях. Призна с виновно изражение и посочи коленете и кратко, боя се, че вината за това е моя. Вероник поклати глава. Не, едва не ме блъсна кола, каза тя. Но после се сети за силата, която я беше избутала от пътя и я бе спасила от ферарито. Замисли се над думите му. Боя се, че малко се попрестарах. Помислих си, че ще загинете. Гледаше я в очите, докато и кратко казваше това. Вие сте ме изблъскали? Тя замръзна, а той кимна смутено. Мислих си, че някой ме бутна, но не бях сигурна. Реших. Че съдбата се е намесила, призна Вероник и му се усмихна с благодарност. Не, това бях само аз. Не изглеждаше, че се каните да се отдръпнете. Бяхте твърдо оплашена, за да реагирате. Ни кратко се искаше да му признае, че все още не знаеше защо бе стояла като вкаменена, гледайки как колата на Николай се носи към нея. Оказахте се полека и отлетяхте по-далеч, отколкото си представях. Дяволски силно ви блъснах, каза той с извинение. Почувствах се ужасно, като видях коленете ви тази сутрин. Спасихте ми живота, удивено прошепна тя. След станалото се огледах навсякъде, но никого не видях, а после седнах на бордюра и бях много оплашена. Видях, че шофьорът слиза от колата, за да ви помогне, а после се струпаха хора. Стори ми се, че нямате нужда и от мен. Вече знаех че ще се оправите, тихо обясни той. Често ли го правите? Обикаляте и спасявате живота на хора в риск? Радваше се, че може лично да благодари на спасителя си. Той е беше блъснал толкова силно, че тя буквално беше отлетяла на безопасно място, въпреки тежкото приземяване. Никога! Аз съм ужасен човек. Обикновено бутам бабички по улиците. Никак не приличаше на злодей, да бъде герой му отиваше. Освен това стояхте точно пред мен и аз реших, че ако колата ви блъсне, може да блъсне и мен. Постъпката ми беше продиктувана изцяло от егоистични подбуди. Гласът му отново стана шеговит. Имаше странно чувство за хумор. Не ви вярвам, заяви тя и го накара да се засмее. Все едно... Дължите тези чудесни колене, както и ръцете си, на мен. Извинявам се за бруталността. Дори не ме болят. Далеч по-сериозно щеше да е, ако ме беше блъснала кола, каза тя. Да, определено. Щеше да е и покърваво, призна той. Всъщност аз буквално прелетях, обясни Вероник. Клетият шофьор се изплаши до смърт. Така и трябва. Караше прекалено бързо и беше на накосъм да ви удари. Фрим всички карат като луди. И двамата знаеха, че истина, но човекът с фотоапарата мислеше, че вината е изцяло на шофьора с Феррарито, а тя просто бе извадила голям късмет. Вината наистина беше моя. Не се отместих от пътя. Не знам защо, просто замръзнах. И точно за това ви блъснах с всички сили. Не си дадох сметка? че приземяването ви ще е толкова тежко. Радвам се, че не се потрушихте, каза той с облегчение. Цяла нощ след инцидента беше мислил за нея. Казвам се Ейдън Смит, между впрочем. Протегна ръка и двамата се здрависаха. Вероник Паркър учтиво се представи тя. Радвам се да се запознаем, любезно отвърна Ейдън и отново се пошегува. Сега спрете да ме преследвате, Вероник Паркър. Плати кафето си и се канеше да си тръгне, когато тя също си изправи. Ще опитам, обеща тя. Сега се връщам в хотела, така че няма от какво да се притеснявате. И двамата се засмяха. Къде сте отседнали? В Чиприяни. Това не го изненада. Хотелът беше от най-добрите във Венеция и изглеждаше съвсем подходящ за жена като нея. Колко елегантно! Аз съм отседнал в малка страноприемница на улица Приоли Дей и Кавалети. Може би е с една идея по-добре от студентско общежитие, но пък е ефтино. Очевидно в Чиприани не. Беше. Фотограф ли сте? Поинтересува се тя, докато крачеха през площада. Фотоапаратът му изглеждаше професионален. Да, Хроникьор съм на световните злини, а тук има много от тях, иронично отвърна той. Тогава защо ме снимахте при фонтана? Там няма нищо зло. Защото бяхте толкова красива, любезно призна той и изражението му се промени. Исках да запазя образа ви за винаги. Слънцето подчертаваше цвета на очите ви, а на лицето ви бе изписана някаква тъга. Но имаше и много надежда докато обмисляхте желанията си. Надявам се да се сбъднат. На лицето му грейна усмивка. Вероник забеляза, че от време на време ставаше мрачен и сериозен. Предположи, че е човек с много лица и настроения. Е, внимавайте да не ви бутне някоя гондола, каза той, докато е изпръщаше до моторната лодка на Чиприяни. Ще внимавам. Благодаря ви, че ме спасихте в Рим. Искрено каза тя. В действителност Ейдана беше спасил от самата нея, в онази частица от секундата, когато последните събития я бяха залили и тя се остави на съдбата. А после се бе намесил той. Винаги. За мен беше удоволствие. И отново се извинявам за пораженията. Следващия път ще бъда повнимателен. Надявам се, да няма следващ път, искрено каза тя и си припомни как феррарито на Николай се носеше към нея, докато не усети силата на Идън. Надявам се. Ще се видим утре някъде наоколо, небрежно подхвърли той. Няма да ви следя, обещавам, усмихна се Вероник. Няма да ви се наложи. През целия ден срещам все дни и същи хора. Това е... Защото се бях изгубил през по-голямата част от следобеда, призна той. Двамата се разсмяха и тя се качи в лодката. Помаха му, докато лодката се отдалечаваше, а той и кратко отговори. Гледаше как се смалява в далечината и се замисли дали някога ще я види отново. Съдбата се беше намесила цели три пъти. При фонтана ди Дитреви, а сега два пъти в Венеция. Струваше му се прекалено да се надява на четвърти път. Никой не би могъл да бъде такъв късметлия, помисли си той, докато се отдалечаваше със спомена за очите и кратко. Оказа се дори по красива, отколкото смяташе, когато я видя в Рим. Приличаше на ангел с гърва новочерни коси. Беше странно, как съдбата и случайността продължаваха да изпречват на пътя му. Сега знаеше къде отседнала, но не искаше да я притеснява. Двамата. Бяха непознати и единственото, на което би могъл да се надява, бе, че ще срещне отново някъде по улиците на Венеция. Седем, Вероник отиде в базиликата, сам Марко рано сутринта. Когато каза на единия от пазачите, че е там за литургията, човекът незабавно вдигна въжето и я пропусна вътре. Накрая обаче все пак остана за службата. Литургията беше простичка и красива а църквата възхитителна. Запали свещи за поли дъщерите си, преди да излезе и си даде сметка, че всъщност беше дошла във Венеция именно заради платното, за да опита да разбере дали картината наистина е на Белини. Отново посети безбройните малки църкви, сред които Санта Мария Дела ла Салуте, една от емблемите на града, както и близкия манастир Сан Грегорио. Отиде и в Санта Мария де Мираколи, където бяха ходили с пол. По обяд спря в една гостилница за парче пица, след което продължи да броди по тесните улички и да разглежда витрините на магазините. Надникна и в бижутерийните магазини на Мостериалто, погледа и плъзгащите се отдолу гондоли. Искаше и кратко се да се повози на гондола, но досега не беше намерила време за това. Тък му излизаше от поредния малък параклис и отново се натъкна нейдън, който държеше сладолед в ръката. Усмихна и кратко се. По брадичката му се стече малка въдичка. Беше се надявал да се видят отново, но бе решил да остави това в ръцете на съдбата. Вероник се беше държала приятелски и учтиво, но беше ясно, че идват от различни светове. Той бе отседнал в един от най-ефтините хотели в Венеция и беше доволен от това, а тя, в един от най-елегантните и явно за нея това бе нещо обичайно. Два различни свята, но все пак беше щастлив, че я вижда. Тази сутрин влязох, Сан Марко, благодарение на теб. Усмихна му се широко, като го видя, а той почисти сладоледа от брадичката си и успя да натика остатъка в устата си. Мина минута, преди да успее да проговори. В това време мълчаливо наблюдаваше очите и кратко, ясният им виолетов цвят беше умайващ. След това обаче реших да бъда честна и останах и за службата, добави тя. Църквата е невероятно красива. А ти какво прави днес? Говореха си като стари приятели. Снимах фрески и хората по улиците. Лицата тук са толкова красиви, почти като произведения на изкуството. Продаваш ли снимките на медиите? Вероник беше. Любопитна, а той очевидно бе професионалист. Не съм такъв фотограф. Усмихна и кратко се, докато вървяха рамо до рамо. Прави изложби снимките си и се надявам някой ден да попаднат в музеите. Вълнувам се от нестандартното, от мистериозното и мрачното. Скоро ще правя представяне в Берлин. Имам доста добра репутация, което ми отваря вратите на някои интересни събития. Вероник знаеше, че салонът на изкуствата в Берлин е авангарден форум и че много американци представяха там творчеството си, но никога не беше посещавала града. Миналата година имах представене в Лондон, допълни той. Получих добри отзиви, ако това има някакво значение, а разбира се, такова няма. Критиците могат да бъдат ревниви, дребнави хорица, без капка талант и с малки музъчета. Ти някога правила ли си изложба с твои картини? Попита той. Спомни си за скицата в кафенето предния ден. И двамата по някакъв начин бяха хроникюри на живота което го очаруваше. Само веднъж, когато бях твърде млада, а и то не беше истинска изложба. Баща ми я организира за приятелите си. Тогава още следвах изкуство в Париж. Почувствах се много неудобно, но все пак получих няколко поръчки. Наистина не съм рисувала от дълго време, призна тя. А защо? Попита Ейдън с нотка на одобрение. Той самият не беше изпускал камерата от ръцете си още от тинейджер. Все повтаряше, че фотоапаратът е като очите му и че не може да вижда без него. Смяташе, че изкуството за нея има същото значение. Вярваше, че човек трябва да използва талантите си, а не да ги пропилява. Работеше здравата и очакваше същото от останалите. Бях заета, каза тя за свое оправдание. Двамата се спуснаха надолу по улицата. Омъжих се, отгледах децата си, а сега доста ме мързи. Опита да отклони въпроса, но Ейдън никога не се задоволяваше с повърхностни отговори. Дори и обикновената честност не му беше достатъчна, винаги искаше повече. Това са жалки извинения, имаш талант, заяви критично той. Може би не те мързи, може би просто те е страх. Думите му я е сепнаха и тя замълча, докато вървяха, замислена нато нова, което и кратко каза. После го погледна. «Вероятно си прав», каза тя. Вероник беше честна жена, пък и никога не се наценяваше. Дълго време се болях да рисувам, особено откакто децата поръснаха и вече не мога. Да ги обвинявам за това. От каквото е било страх? Ейдън задълба още повече търсейки истинските, а не лесните отговори. Може би от това, че нямам талант, че маня. Лесно е да нарисуваш портрет, който да се хареса на хората. Поправяш очевидните недостатъци, правиш нещо леко, което да им придаде идеален вид. Ако нарисуваш истината, ако предадеш онова, което е в душите им, те дяволски ще се изплашат и никога не биха купили картината. Винаги съм била Любезна в работите си, рисувах повече съвършенството, отколкото действителността. Повече не искам да правя така. И никога не съм искала, всъщност. А не искам и да съм комерциална, така че спрях. Тогава рисувай онова, което наистина виждаш и чувстваш, простичко каза той. Струваше му се, че това е очевидно. Но неговите обекти бяха престъпници и осъдени, проститутки и скитници, наркомани и клушари. Не му се налагаше да удовлетворява никого, освен себе си. И за кого ще рисувам, Ейдън? Попита тя и впери в него виолетовия си поглед. Гледаше го втрънчено, той не е също. Рисувай за себе си, не за тях, каза той. Без портрети, инак никой няма да иска да го рисувам. Хората ще се плашат. Не може ли всичко наведнъж? Тоест, да си честна, да рисуваш действителността и пак да си вярна на себе си? Може би. Никога не съм мислила за това. Бях много млада, когато спрях да рисувам. Казваш го така, сякаш сега си много възрастна. Достатъчно възрастна съм, призна тя. Със сигурност имаше по-голям житейски опит от него. Въпреки прошарените си коси, Ейдън изглеждаше млад. Повъзрасна съм от теб, усмихна му се предпазливо. Имаше усещането, че двамата стават приятели. Разговорът беше твърде сериозен, като за двама непознати, скитащи по венецианските улици, само няколко дни след, като се бяха видели за пръв път. Само, че Ейдън не беше обикновен човек, в него се криеше нещо далеч по-дълбоко. На 41 съм. Предизвикателно каза той, убеден, че е по-млада от него, макар и не с много. 17 години съм повъзрасна от теб, на 52 съм. Той се изненада. Не беше го очаквал. Мислех, че си на около 35 или малко отгоре. Вероник имаше младежки вид и деликатни обноски, които я правеха да изглежда по-млада, отколкото беше. Обличаше се елегантно, но не и. Старомодно. Лицето й кратко беше почти недокоснато от изминалите години. Впечатлен съм. Благодаря, отвърна тя с широка усмивка. Мисля, че възрастта няма значение. Въпросът е какво правиш и мислиш, колко е жизнен духът ти, не какво пише в паспорта ти. Познавам хора, които на половината от годините ми бяха като мъртви. Миналата година снимах сето годишен мъж чийто дух беше по от моя. За съжаление не си виждам духа, като се гледам в огледалото, засмя се тя. Виждам лицето си. Понякога е стряскащо. Приличаш на хлапе, опровергае той. Колко деца имаш? В нея имаше нещо завладяващо и той искаше да узнае повече за живота и кратко. Тя беше непомалко впечатлена от него. Ейдън притежаваше някаква тъмна мистичност, но внезапно слънцето се показваше и зад облаците, когато се усмихнеше или кажеше нещо мило. Имам три дъщери. Вече са големи, работят здравата и водят напрегнат живот. Понапрегнат от нейния, което в момента намираше за проблем. Опитваше се да реши какво да прави със себе си. До тук всички знация насочваха към рисуването. Пол го беше заявил в завещанието си, а сега и Ейдън, който едва я познаваше. С какво се занимават? Едната е социален работник, другата има фурна, а третата е актриса. Трябваше да признае, че заниманията им бяха доста странна смесица, но това беше истината. Интересно. Сигурно са имали свобода на действие, за да могат да бъдат себе си. Не, точно. Тя се засмя при думите му. И трите са твърдоглави млади жени и правят, каквото поискат. Прозвуча така, сякаш им се възхищаваше, и той също го долови. И ти ли си твърдоглава? Подкачия той и потърси очите й кратко, за да се опита да отгатне. Не, поклати глава Вероник. Не чак като тях. Това е привилегия на младостта, да нямаш отговорности и да отговаряш само за себе си. Ами ти! О, ами аз съм дивък, гордо обяви той и тя се разсмя. Личеше, че е с труден характер. Имаше собствено мнение и не се страхуваше да го казва на глас дори и пред човек, когато не познаваше добре. Никога не съм се женил, нямам деца и никога не съм искал. Мисля, че ще бъда отвратителен баща. Прекалено независим съм, за да оказвам добро влияние върху децата. Аз мятам също, че съм твърде егоистичен. Живял съм с две жени. Едната ме ненавижда до дъното на душата си, задето не се. Ожених за нея след пет години заедно. С другата останахме, добри приятели. Бяхме заедно 8 години. Връзката прекъснах аз, защото се отекчих. Същност и на двамата ни писна. Някак си спряхме да се развиваме заедно и се оказахме твърде различни. Тя беше адвокатка, произхождаше от богато аристократично семейство, а аз бях твърде голям бохем за нея или поне семейството и кратко така го виждаше. Омъжи се за член на камарата на лордовете и всички бяха доволни. Оказах се малката и кратко забешка, преди да установи живота си. В думите му имаше лек горчив привкус. Не харесваш ли аристократите? Попита тя директно. Алергичен съм към тях, отговори разпалено той. Особено към тези, дето имат пари. Раснал съм в бедност и вярвам в правотата на масите. Още като дете винаги съм ненавиждал богатите. Все си мислех, че са по-щастливи от нас, а после открих, че са същите нещастници, само дето са по-очтиви и се изказват високопарно. Думите му я накараха да се разсмее. Не всички богаташи са лоши, но някой наистина са такива, призна тя, като се сети забърти и постоянното му тичане след парите, алчността и зависта му към всички. А и не всички бедни са добри, отстъпи той. Но пък обикновено са по-чесни. Ако те мразят, обикновено ти става ясно, след като ти кажат да се разкараш. Не понасям претенциите и лицемерието. Семейството на Арабела ме подлодяваше. Никога за нищо не бяха честни, но пък бяха невероятно учтиви. По-скоро бих приял бедняк да ми се изплюя в лицето, отколкото богаташ да ми стисне ръката. Баща ми произхожда от миньорско семейство от севера, а това на майка ми е било малко по-богато. Семействата им се мразили и те бяха нещастни през по-голямата част от брака си. Въглище и сирене, както казваме ние, англичаните. Такива съчетания не са сполучливи. Все едно риба да се ожени за птица. Мнението му беше твърде категорично. Вероник се зачуди какво ли би си помислил за семейството и кратко и пол, който се беше оженил за нея заради парите и кратко и живя безсрамно на неин гръб в продължение на 30 години. Не беше достойно за възхищение, но двамата споделиха 10 хубави години, а тя имаше три прекрасни дъщери, което я караше да мисли, че всичко си струвало цената. Разведена ли си? Попита Ейдън и тя кимна. Но станахме близки. Бившият ми съпруг почина преди две седмици и всички бяхме съкрушени. Малко е сложно. Не беше страхотен съпруг, нито баща, но не беше и лош човек. Само дето и кратко беше изневерявал, беше амамил и бе похарчил толкова от парите и кратко, колкото му беше възможно. Тя изпитваше смесени чувства към него, откакто почина, след разкритието за дъщерята която се беше родила, докато още бяха женени. Той му грях, вече беше прекален. Трябва да е починал млад, отбеляза той. Инцидент или инфаркт. Преди година получи удар. Беше доста по-възрастен от мен. Почина на 80. Дъщерите ми още са твърде разстроени. Ще отнеме време да се успокоят. Това, както и шокът от появата на Софи. Зачуди се, дали някога ще се умеят да го превъзмогнат. Последните разкрития бяха разрушили всичко, което беше изпитвала към Пол. Чувстваше се странно самотна, докато разговаряше с един случайен човек за хора, които той не познаваше. Сигурно ти звуча като комунист, усмихна се Идън. Седнаха на една пейка в малък парк, където деца играеха под погледите на майките си. Не. Просто си много ясен по отношение на убежденията си. И не обичаш особено богатите хора. Каза тя и също му се усмихна. Понякога и аз съм така. И също не обичам лицемерието и лъжите. Но не смятам, че тези качества са запазени за богатите. Обедена съм, че хората без пари също лъжат. Непрестанно усмихна се той. Присъщо е повече на мъжете но и на някой жени. Седяха на пейката мълчаливо и гледаха децата. Спомни си за щастливите дни, когато дъщерите и кратко бяха още малки. Липсваха и кратко. За децата си ли мислиш? Попита той, сякаш прочете мислите и кратко. Тя кимна и се обърна към него. Ейдън можеше да види цяла история в очите и кратко, намираше я за самотна и не съвсем щастлива. Какво те доведе тук? Попита отново. Приска му се да снима, но не искаше да притеснява. Очевидно не харесваше, когато върху нея е съсредоточено твърде много внимание. Като фотограф и на него това не му допадаше. Разполагам с известно свободно време и всъщност дойдох, за да проуча една картина, която бившият ми съпруг ми завеща. Купихме я тук по време на медения ни месец. Винаги съм смятала, че е фалшива, а той настояваше, че е оригинал. Бели Трудно е да се каже дали е рисувана от някой ученик или от самия учител, а може би и от брилянтен фалшификатор. Тук има манастир, в който се занимават с изследването на такива творби. Преди все се канех да го посетя, но така и не го направих. И ето ме сега тук. Тя се усмихна, а Ейдън изглеждаше заинтригуван. Може ли да дойда с теб? Сигурно ще е вълнуващо. Притежават една от най-богатите библиотеки света в областта на изкуството, най-вече от периода на Ренесанса, иллюстрирани ръкописи и съвременни книги за проследяване на происход. Открили са много откраднати творби, разкрили са някои истински загадки и фалшификати, за които частни колекционери и музеи са платили цели състояния. Но се снимка, за да видя дали ще могат да помогнат. Чувствам, че дължа това на дъщерите си. А ще харесваш ли пак картината, дори да се окаже фалшификат? Тя има сантиментална стойност за мен. Това е различно, отговори тя, като си мислеше за пол. Картината беше спомен от едни по добри времена, последвани от всички онези години, завършили с шокиращото му разкритие. Ейдън беше впечатлен от познанията и кратко за изкуството и я е попита, кое е провокирало този интерес. Дядо ми беше известен търговец на произведения на изкуството в Париж, а майка ми ме научи на много неща. Предаде тази страст на мен, преди да почине. Изкуството винаги ме запленявало и още го прави. Изкуството беше нейната страст, така, както фотографията, неговата. Гладна ли си? я след малко и тя кимна. Вчера случайно се натъкнах на една приятна гостилница. Искаш ли да отидем там? Разбира се, съгласи се тя с усмивка, развеселена от новото си приятелство, двама пътешественици в Венеция, които постоянно се срещаха, след като той кратко беше спасил живота в Рим. Това можеше да се превърне в добра история, когато се приберел дома, ако реши да сподели с дъщерите си. Приличаше на анекдот, който може и да не ги заинтригува много. Твърде заети бяха. Че да се чудят как ли прекарва тя времето си. Имаха си собствен живот, за който да мислят. Ислушваха я, когато имаха нужда от помощта и кратко или от съвет, но не и през останалото време, свързано с ежедневието и кратко. С годините беше станала по самостоятелна. Това правеше случайните срещи като тази се идан поприятни, сега разполагаше с време, за да се забавлява. Малкото ресторанче, в което я заведе, беше оживено. Забавно и шумно. Преобладаваха местните, но имаше и туристи. Храната беше много вкусна и те си поръчаха паста с песто, моцарела, голяма зелена салата и лимонова граница за десерт. Перфектното блюдо за горещ ден. Прииска и кратко се да се върне в хотела и да се излегне до басейна, но имаше още толкова много неща, които трябваше да разгледа. Цял ден скитаха по улиците и накрая спряха на площад Сан Марко. И двамата признаха, че са уморени, но заедно им беше забавно. Вероник го покани да придружи до манастира на следващия ден и той прие с удоволствие. Мислех след Венеция да отида в Сиена и в Флоренция, каза Ейдън, докато пиеха лимонада в кафене на тротуара, а Вероник очакваше лодката от Чиприяни да вземе. Би ли искала да дойдеш с мен? Тя имаше време, но не го познаваше, въпреки, че и кратко беше приятно в компанията му. Сигурна беше, че дъщерите и кратко ще се ужасят, ако разберат, че пътува с непознат. Беше ровила за него в интернет предната вечер и изглежда Ейдън беше добър фотограф, с дълъг списък изложби зад гърба си. Беше точно такъв, за какъвто се представяше. Имам малко време преди изложбата в Берлин, обясни той. Трябва да я подготвя за... Другия месец, но до тогава реших да си почина и да се поскитам из Италия. Исках да се върна във Венеция, както и да посетя някои от любимите си градове. Сиена е прекрасна. Ако никога не си била там, ще се влюбиш. А ако говорим за изкуство, Флоренция е любимият ми град. Беше ходила там много пъти и също я обичаше. Замисли се за предложението му да пътува с него. Би ми харесало, призна тя и реши да му се довери, без да знае защо. По всяко време можеше да си тръгне ако се появи проблем. Но до сега Ейдън се държеше много мило, въпреки някои свои радикални идеи. Изглеждаше приятен, интересен и любезен, прям и интелигентен. Италия е прекрасна по това време на годината. Нямаше как да не се съгласи с него, а и нямаше други планове до заминаването си за Сен-Пол-Дюванс следващия месец. Оговориха се да се срещнат на площад Сан-Марко следващия ден в 11 преди обяд, за да отидат в манастира и после да продължат с разходките. Ейдън предложи след това да вечерят в бара на Хари. Това място беше институция във Венеция и идеята страхотно и кратко допадна. На следващия ден щяха да заминат за Сиена. Той каза, че има кола на паркинга, стар Остин Хили, който поддържаше от години. Макар автомобилът да не беше впечатляващ като Ферарито на Николай, идеята и кратко хареса. Това си беше приключение, което напълно се вписваше в настоящата и кратко философия след смъртта на Пол. Животът беше кратък, човек трябваше да го сграбчи с двете си ръце и да го държи, докато може. Изглежда и Ейдън живееше на този принцип. я до лодката, която се понесе към Чиприяни. Поплува в басейна и вечеря стаята си. Денят беше изключително приятен, а Ейдън... Добра компания. Извади снимката на предполагаемата картина на Белини и я остави на бюрото за следващия ден. Нямаше търпение да чуе какво ще и кратко кажат монасите за платното. И макар да и кратко се струваше малко вероятно, би било възхитително, ако се окажеше оригинал. Осем, на следващата сутрин Вероник се срещна се идън на площад Сан Марко, където го завари да се наслаждава на едно еспресо в любимото си кафене. Той е забеляза да върви на насреща и кратко помаха. Вероник се настани и също си поръча еспресо. Разговаряха, после му показа снимката на картината. Ейдън я разглежда известно време, съсредоточен върху детайлите. Красива. Картина, отбеляза той накрая. На мен ми се струва оригинал. Вероник му каза, че още от началото е била настроена подозрително. Когато нещо е прекалено съвършено, обикновено в него има нещо наредно. Твърде малко картини могат да се похвалят с такава безупречна прецизност, а онези, които я притежават, са по музеите от поне 200 години. Може да е от школата на Белини, възможно е дори да е дело на някои негови ученици, но не мисля, че е работа на самия майстор. Сигурна съм, че монасите ще поискат да видят оригинала, но поне могат да започнат да проучват происхода и къде е било платното през последните 600 години. Картината със сигурност беше рисувана през 15 век. Въпросът беше от кого. Това сигурно е много вълнуващо, отбеляза той, впечатлен от историята. Изпиха кафето и Вероник извади адреса на манастира, който се оказа по-далеч от местата, които досега бяха обиколили из Венеция. До манастира... Сан Грегорио Далалуче щеше да им отнеме поне 20 минути пеша, ако не се изгубеха по пътя. Това беше грегорианска обител, създадена през 15 век, както голяма част от цялата венеция. Нямаха уредена среща, възнамеряваха просто да идат до а тя се надяваше някой в манастира да знае френски или английски. Говореше италиански, но недостатъчно добре, за да обясни подробности около картината. С снимката в ръка Вероник се почувства, сякаш носи светия грал. Част от нея си мечтаеше картината да се окаже оригинал. Но беше и подготвена най-сетне да чуе, че творбата е фалшификат. Спойя бяха купили от антикварен магазин, който вече не съществуваше. Собственикът я беше изнесъл от задната стая и бе им е продал твърде ефтино. Още като пристигна във Венеция, отида да потърси магазина но него вече го нямаше. Докато вървяха към манастира, нямаше как да не спрът при някои от красивите малки църквици, на които се натъкваха. Обещаха си да направят същото и навръщане. Разговорът им вървеше леко. Ейда ми кратко разказа, че предната вечер излязъл на дълга разходка и направил няколко открития около хотела си, включително малък ресторант, където вечерел. Твърдеше, че храната била изключителна, но вече се бяха разбрали да идат в бара на Хари, любимо място на Вероник. Тя си мечтаеше за тъмошното ризото по Милански, което според нея беше най-доброто на света. Ейдън призна, че никога не е ходил там, но би бил щастлив да го опита с нея. Мястото беше едно от най-известните, познато в целия свят. Бяха се нароили много други с подобно име, но нито един не беше добър като оригинала. Вероник му обеща чудесна вечеря. От ней малко по-дълго, отколкото бяха предполагали, за да стигнат до манастира. Когато се озуваха там, видяха отворени тежки бронзови порти, откриващи голям двор. Беше изпълнен с монаси, които разговаряха. Вероник се приближи към тях и попита къде би могла да се консултира относно историята на една картина. Въпросът за оригиналността беше съвсем друг проблем и не искаше да започва с него. Опътиха я към малка врата, която се оказа заключена. Позвъниха и след минута на вратата се показа монах в кафяво расо. Вероник отново обясни целта на посещението им, а монахът ги подкани да го последват. Въведе ги в малко помещение, което приличаше на Килия, а минути по-късно дойде друг монах, който ги поздрави и съпроводи навътре в манастира. Минаха по дълъг каменен коридор и влязоха в голяма стая. Беше библиотека с каменен пот, дървени стени и лавици, отрупани с огромни старинни книги. Няколко муна си внимателно почистваха книгите. Един възрастен монах ги погледна, като влизаха и им се усмихна. Вероник и Ейдън приближиха. Охайше на пергамент. Възрастният монах се изправи, за да ги посрещне. Беше дребничек и пълен, с нежнобяла брада. Щеше да прилича на дядо Коледа, ако не беше монашеското му расо. Покани ги да седнат и отново им се усмихна. Какво ви води тук? Запита ги на английски. Имаше акцент, но говореше добре. Гледашето то единия, то другия и Вероник заговори тихо. Обясни му историята на картината и честно сподели съмненията си, но добави че винаги е искала да знае повече. Не скри, че е дошла във Венеция, за да научи истината. После му показа снимката. Монахът си сложи очила без рамки, приближи снимката до лицето си и се намръщи. После бавно е завъртя и продължително време е държена обратно. Вероник му обърна внимание на няколко несъвършенства, които според нея се дължаха най-вече на времето. Тя определено вярваше, че картината е от онази епоха. Съмняваше се в художника, а не в това дали е рисувана по време на Ренесанса. Познаваше добре. Изкуството на 15 век и успя да направи много добро техническо описание на картината. За пореден път Ейдън бе впечатлен. Монахът, който се бе представил като брат Томазо, дълго време изучава снимката, после сложи на бюрото и се обърна към Вероник. Разбирам защо сте заинтригувана. Това е много интересно платно. Говорим за образ, който художникът е рисувал няколко пъти, макар и не точно по този начин. Картината изобразяваше Дева Мария, която държеше младенеца, заобиколена от ангели, които изпълваха небесата. И макар да беше религиозна творба, детайлите бяха изящни, лицето на Богородица беше поразително красиво, а ангелите се носеха в небето над Венеция. Ако е оригинал, внимателно каза брат Томазо, е рисувана от Джакопо Белини, баща, който е бил ученик на Джентиле да Фабрияно. Не мисля, че е дело на някой от синовете на Джакопо, Джентиле или Джовани, които не са били толкова пристрастени към ангелите като баща си, а творбите им не са притежавали тази ефирност. Вероник го слушаше с възхищение. Беше следвала Белини, така че имената и кратко бяха известни. Освен това знаеше и за зете на Белини, Андрея Мантеня, който също беше художник. Пол обичаше картината, твърдеше, че Богородица прилича на Вероник. Брат Томазо също беше го забелязал и го изрече на глас, с което е изненада. Тя самата не споделяше това мнение. След това мунахът още повече е изненада, като и кратко каза, че има подобна картина, която иска да й кратко покаже. Поведи ги към друга зала в библиотеката, след това преминаха през още няколко, славици, които стигаха чак до високите тавани, с стълби, прикрепени към тях. В петата подобна стая помоли един млад монах да се качи на стълбата, като му посочи коя книга иска да свали. Знаеше точно къде се намира. Брат Томазо отвори книгата и намери репродукция на картина, подобна на тази на Вероник, с почти идентична тема. Или вашият художник е бил вдъхновен от тази картина, или е част от поредица, която самият белин е правил, а ние просто сме изгубили следите на тази през годините. Предлагате ни много интересен проект, Мила. Нека да направя някои проучвания, а после може да ми изпратите и оригинала за пообстойни следване. Поведе ги към друга стая, пълна с картини, изпратени от музеи и колекционери, за да бъдат оценени дали са оригинали или копия. Манастирът изглеждаше невероятен с педантичната изследователска дейност на монасите. После отидоха в по-малка стая, съвсем различно от тези, които досега бяха посетили. Беше компютърен кабинет, в който провеждаха модерни проучвания и контактуваха с музеи и галерии по целия свят. Имаше дори пряка връзка с Интерпол за разследване на крадени картини. Няколко мунаси работеха на компютрите. Проектът на Вероник беше попаднал в добри ръце. Брат Томазо я уведоми, че не би могъл да каже кога, но ще се свържат с нея, когато са готови за следващата стъпка, проучването на самата картина. След два часа в манастира си тръгнаха. Ейдън беше във възторг от видяното. И двамата се съгласиха, че биха могли да прекарат часове в библиотеката на древните книги. Благодаря ти, че ме взе с теб. Беше възхитително, каза той, все още впечатлен. След това отседнаха в любимата си малка гостилница по пътя към сам Марко. Според теб колко време ще им отнеме? Попита той, хапвайки от великолепната паста. Може би няколко месеца, замислено отвърна тя. Може и повече. Света на изкуството нещата не стават бързо. А мунасите трябва да се ровят из 6 век история за да проучат тази картина, преди въобще да стигнат до изследването, дали е фалшификат. А ако въобще не открият никаква следа, това е съвсем друга история и също би могло да означава, че е фалшива или че дори е по-рядка, отколкото се надяваме. Просто не. Знам. Прилича на мистерия, която чака да бъде разгадана, каза Ейдън. Беше очарован от тази сутрин, прекарана с Вероник и срещата им с брат Томазо. Какво знаеш за това място? Дядо ми го беше споменал в една книга, която е написал преди почти 70 години. Манастирът винаги е бил един от крайните източници на проверка. Всички музеи го знаят и използват ресурсите му, а аз съм чувала страхотни неща за мунасите, докато следвах изкуство. Невероятно нещо, призна Ейдън и се усмихна. Обичаше да научава нови неща, още повече у нези които тя споделяше с него. За фотографията знаеше много, но нейните знания в областта на изобразителното изкуство бяха цял нов свят. Същия следобед разгледаха още няколко църкви, които по-рано бяха пропуснали. Вероник реши да понапазарува от магазините около площада, а Ейдън искаше да снима в една от църквите. Планираше да вземе и карти за пътешествието им до сиена на следващия ден. Съгласиха се да се срещнат на пристана за вечеря. Вероник беше истински щастлива с покупките си, включително чанта, прада и малка, красива, типична венецианска брошка на Нарди, която представляваше бюст на Мавър. Брошката беше част от историята на Венеция, имаше дори и малки диамантени обици. Мислеше, че може да изглежда страхотно по костюм, но беше сигурна, че дъщерите и кратко няма да одобрят. За Вероник това беше нещо венецианско, брошка с мавър, модерните жени от години носеха черните маври на нарди. Когато се прибра в хотела, разполагаше с достатъчно време, за да се приготви за вечерята сейдън. Той беше с елегантен бежуфленен костюм, с риза и вратовръзка, тя пък, на високи топчета и с къса червена рокля. Бяха хубава двойка. Взеха си водно такси, за да ги отведе до ресторанта. Храната в Ебара на Хари беше точно толкова великолепна, колкото Вероник бе обещала на Ейдън. Заначало тя си поръча ризотото по милански, за което копнеше, заедно с цветчета от тиквички, а Ейдън, лингуини смиди, последвани от стек, за който каза, че е изключителен. Разговорът им беше доста оживен. Вероник си знена да разбра, че и той като нея беше прекарал известно време в Хонконг като младеж, и говориха надълго за преживяванията си там. След това беше живял в Шанхай и Сингапур, преди да се върне в Лондон. Освен това, бе пребивавал и в Нью-Йорк и Париж, така че имаха много неща, за които да си говорят. Ейдън все още беше впечатлен от ранния и кратко брак с много по-възрастен мъж. Когато баща ми почина, бях като изгубена, обясни тя, докато отпиваха от кентито, което той беше поръчал. Храната беше великолепна, а вечерта преминаваше приятно. Нямах родители. Не знаех как да се оправям с онова, което ми завеща баща ми. Оказах се сама в огромна къща, без никой, който да ме напътства. Пълпо е ролята на баща и ментор и за мен стана полезно, когато се оженихме. Нямах си никого, който да се грижи за мен, освен него. Може би си можела да се погрижиш и сама за себе си. Внимателно каза Ейдън. Превърнах се в цел за много крайно неприятни хора. Пол ме защити от всички тях, а после се оженихме, родиха се децата ни и аз бях много влюбена в него. Чувствах се в безопасност с него. Добрите времена продължиха 11 години. Сега не ми се струва толкова много, но бяхме много щастливи. Изглеждаше спокойна, докато го казваше. Това бяха най-хубавите години в живота ми. А после? В началото бях доста несигурна, сама с три деца. И бях свикнала да съм омъжена. Но дъщерите ми ме държаха заета и отвличаха вниманието ми. А после внезапно вече бяха тина и джерки, след това заминаха да следват. Времето отлетя. Един ден се събудих, тях ги нямаше и всичко беше приключило. Най-малката ми дъщеря замина за колежа преди 8 години и от тогава в живота ми стана доста спокойно. И през цялото това време в живота ти не е имало други мъже? Това го изненада, предвид външността и кратко. Имаше няколко, но връзките не бяха сериозни. На дъщерите ми нямаше да им хареса. Доста прями бяха спрямо мъжете, с които излизах. Никой не беше достатъчно добър според тях. Или пък ги сравняваха с баща си. А и никога не срещнах някой, в когото истински да се влюбя. Имаше един мъж, с когото бих могла да имам съвместен живот, но и той имаше трудни деца, както и проблемна бивша съпруга, с която не ми се щеше да се разправям. Не е лесно да се срещаш с нови хора, когато имаш деца, обясни тя с усмивка. Отдавна се беше примирила с това, а дън го намираше за неправилно. Освен това, Пол винаги беше наоколо, за да ми помогне със съвет или с компания, когато чувствах необходимост. Между романсите му заедно се. Справяхме с проблемите. Той винаги прекарваше празниците с нас. Мисля, че това до някъде потуши мотивацията ми да се обвържа сериозно отново. А после пък се почувствах твърде възрастна, за да започна връзка. Мъжете предпочитат да излизат с жени на годините на дъщерите ми, а не с такива като мен. Това са глупости и ти го знаеш, възпротиви се и дън, докато си поръчваха кафе. Че ти дори не си опитала. А и какво право имат дъщерите ти да ти казват с кого да се срещаш? Въпросът му я накара да се засмее. Децата въобще не се колебаят да ти казват какво да правиш. Освен това бяха много лоялни към баща си. Въпреки, че той не го заслужаваше. Като пораснаха, видяха, че не е особено добър баща. Само средната ми дъщеря винаги го е намирала за идеален. Така и не разбраха, как се е провалил като съпруг, а и аз не съм го обсъждала с тях, ако трябва да съм откровена. Така, че те сравняваха всеки с него и все не одобряваха. Допреди няколко седмици, допълни тихо. Какво е станало преди няколко седмици? Ейдън изглеждаше объркан. И преди беше споменавала нещо смътно за това, без да изпада в подробности. След отварянето на завещанието излязоха някои неща, които шокираха всички. Дори и за тях недвусмислено стана ясно, че никък го нямаше като съпруг. Той дори сам го беше коментирал в завещанието си. Винаги съм се стараяла да го защитавам пред тях, но след като се разведохме открих че се е държал отвратително още по време на брака ни, дори по-лошо. Имаше непогрешимо око за красиви, млади жени. Разведохме се след една негова фера, но се оказа, че е имало и други, за които не съм знаела. Да не си била с него, защото е имал пари? Безцеремонно я попита Ейдън. Искаше му се да разбере причината, а тя само дето не се размя при въпроса му. не. Не защото той имаше пари. Обичах го и имахме хубав 10 годишен брак, докато не се влюби до ушите в известна манекенка. Връзката му беше толкова безсрамна, че вредата бе непоправима. Накрая му простих, но бракът ни вече беше мъртъв. А се оказа, че имало и други неща, които не съм знаела, така че беше добре, дето се разделихме. В думите и кратко не се долавяше горчивина, Просто това бяха фактите за станалото. Вероник не искаше да споделя пред човек, когато едва познаваше, че полнямаше и петък и не тя, а той себе. бе. Оженил за нея заради парите и кратко, които после през цялото време щастливо бе пръскал. Искаше и кратко се все пак да отдаде почет на паметта му и да не казва това на Ейден, при това не искаше той да разбира, че самата тя притежава добро състояние. Ето защо така и не се ожених. Каза той, като допи кафето си. Хората си причиняват такива гадни неща. Изглежда полезно да се приключи една връзка, ако човек не е женен. Ти поне имаш три прекрасни деца. Вероник Кимна. И на нея напоследък и кратко беше трудно да защитава брака. На времето имаше смисъл, но сега, когато бе разбрала колко нечестно се беше държал с нея Пол, Целияти кратко брак и кратко се струваше една преструвка. Той беше обичал друга, имаше дори дете, а тя бе вярвала, че са щастливо женени. Това я караше да се чувства като глупачка. Предложи да плати вечерята или поне да си поделят сметката, но Ейдън не се съгласи. Плати всичко и остави щедър бакшиш. Въпреки, бедняшкото си потекло, с нея се държеше като джентълмен, Имаше много добри обноски и беше изключително учтив по един нормален и успокояващ начин. След като си тръгнаха от ресторанта, Ейдън предложи да се отбият до казиното и да се опитат късмета. Казиното се намираше в двореца Вендрамин Калерджи, така че щеше да им се наложи да вземат водно такси и да предприемат петминутно пътешествие. Идеята и кратко се стори забавна и различна, и тя се съгласи. Дворецът беше класическа венецианска сграда а казиното съществуваше от 17 век. Входът беше елегантен, а игралните зали изненадващо семпли. Бяха препълнени с добре облечени жени в коктейлни рокли и мъже в костюми, така че двамата лесно се сляха с тълпата. Вероник стоя до него, докато той играеше Блекджек и спечели 1000 евро. Изглеждаше сякаш не му е за пръв път. После изиграха няколко ръце на покер и си тръгнаха, преди да е станало твърде късно. Ей да, ни кратко каза, че трябва да спре на още едно място, преди да изпрати до хотела. Ни каза какво е това място и когато се качиха в таксито, опъти шофьора към площад Сан Марко. Штом слязоха, не е гондола. Вероник още не се беше качвала в гондола, макар всеки ден да си обещаваше да го направи. Беше заета да се разхожда, да посещава църкви и да разглежда града с новия си познат. Искаше и кратко се да посети и стъкларската фабрика в Мурано, но и до там не беше успяла. Да отиде. Ейдън настоя, че пътуването с гондола е задължително и тя не може да напусне Венеция, без да се е качила поне веднъж. Гондолиерът беше облечен в традиционния рейран костюм, а гондолата беше особено красива. Ейдън вече беше дал инструкции, къде да ги отведе, когато се настаниха. Това беше една съвършена последна нощ в Венеция, с луна и нежната песен на гондолиера. Сцената беше особено романтична. Вероник погледна Ейдън с усмивка и му благодари. Той беше помислил за всичко. Вечерта се бе оказала забавна, се с бара на Хари, казиното и сега с разходката с гондола. Вероник нямаше усещането, че Ейдън се опитва да ухажва. Искаше просто да и кратко подари приятно прекарани мигове. Стом се озуваха до моста на въздишките, гондолиерът им обясни, че трябва да се целунат, като минават отдолу, ако искат завинаги да останат заедно. При тези думи Вероник се засмя. Двамата се идън току-що се бяха срещнали. Какво ти е толкова забавно? Подкачи я той. Последното, което ти трябва, е да останеш с мен, завинаги, каза му тя. Не познаваш лошите минавици, нито имаш идея, каква ужасна готвачка съм. Не знаеше, вярно беше, но вече бе разбрал, какъв прекрасен човек е Вероник. Усмихна се на думите и кратко, и не каза нищо, а миг покъсно вече бяха под моста и гондолиерът запя любовна италианска песен. Красотата около тях беше зашеметяваща, вечерта бе прекрасна и тя се чувстваше чудесно. Всеки миг Сейдън беше приключение. Затвори очи, за да се наслади на момента и да послуша песента. Внезапно усети лека целувка по устните. Отвори очи и с удивление срещна погледа на Ейдън, а после отново стисна клепачи. Целувката беше истинска, първата и кратко целувка от дълго време. Тя отвори отново очи и се взря в него. Спасих ти живота, спокойно напомни той. Предполагам, че бих могъл да те задържа завинаги, добави весело. Иначе какъв е смисълът? Разпери ръце в типично италиански жест и я накара да се разсмее. Беше истински слисана от целувката му, не можеше съвсем да разбере какво точно се случва. През останалото време от разходката с гондолата всичко беше съвършено нормално, макар че Вероник се чувстваше леко объркана от целувката, както и от онова кианти, което пиха да ми кратко помогна да слезе от гондолата и даде бъкшиш на гондолиера. Беше. Доволен от спечеленото в казиното. Една прекрасна вечер и за двамата. После изпрати до Чиприани и кратко каза, че ще очаква там на сутринта. Вероник го покани да пие над едно последно питие в бара. Благодари му за чудесната вечер и никой не спомена целувката в гондолата. Беше убедена. Че бе целунал от очтивост или може би, за да спази местната традиция, но в онази минута беше успял да я накара да забрави всичко. Целуна е целомадрено по бузата, когато и кратко пожела лека нощ. Не искаше да я кара да се тревожи за пътуването до сиена или да си помисли, че се кани да съблазнява. Просто му харесваше да е с нея повече, отколкото с която иде да друга жена от дълго време на сам. Лека нощ, Ейдън Прекарах фантастична вечер, каза тя и наистина го мислеше. Той беше направил пътуването и кратко до Венеция, далеч по-прекрасно от очакваното. Аз също. Ще се видим на сутринта. Внезапно му хрумна, че тя може би пътува с доста багаж. Не беше помислил за това. Сколко куфара си, между другото? Неговият Тьостин Хили имаше малък багажник и тясна задна седалка. Подходяща само за малко куче. Стигаше му колкото да се остави раницата, не и за нещо повече. А само четири големи куфара и два сандъка, невинно отговори тя и го погледна с огромните си сини очи. Проблем ли е? Ейдън се панитеса, взе да се чуди как ще се доберат до сиена и Флоренция. Сети се, че би могъл да наеме кола, и тогава я видя, че се смее. Шегуваше се с него. Имам една чанта с размерите на ръчен багаж и още една, по-малка, увери го тя и той също се разсмя. За миг ме разтревожи. Е, така става. Отново и кратко пожела лека нощ, я да се качи в асансьора и тогава си тръгна. Взе лодка до сам Марко, а после вървя до хотела с широка усмивка. Вероник беше жената, за която винаги беше мечтал, само че в малко по-различна упаковка, отколкото бе очаквал. Очевидно произхождаше от богато семейство. Беше се омъжила за богат човек, а освен това беше с 11 години по-възрастна от него. Само, че той не се интересуваше от происхода и кратко. За кого е била омъжена или на колко години е, никога до тогава не беше срещал толкова чудесна, умна, прекрасна и сексапилна жена. И вече нямаше търпение да тръгнат за сиена на следващия ден. До тук времето им заедно във Венеция беше като сбъднат сън и той си мечтаеше това да продължи завинаги. Вероник беше толкова ефирна и грациозна, с елегантност и нежност, каквато не беше откривал в никоя друга жена. Вероник Паркър, която и да беше тя и откъдето и да идваше, беше жената от мечтите му. И докато вървеше към малкия си хотел в задните венециански улички, усмивката не слизаше от лицето му. Първата им целувка беше истинска. Не можеше да повярва, че наистина е целуна под моста на въздишките. Чувстваше се като някое хлапе. Подсвиркваше си и чакно се искаше да затанцува, докато влизаше в стаята си, нетърпелив за утрешното пътуване. Девет на сутринта Ейдана посрещна пред Чиприани, приготвил раницата си и малък куфър. Взеха лодка до големия паркинг. Който обслужваше всички жители и посетители на Венеция. Отнемо няколко минути да намери своя, остин хили. Вероник се влюби в колата му като я видя. Изглеждаше много по-британски и му подхождаше идеално. Натъпкаха чантите в багажника и върху малката задна седалка. Вероник се беше сетила да вземе котия с сандвич от хотела, в случай, че решат да не спират за храна. Беше в бяла тениска. Розови дънки-сандали, които си беше купила от Венеция. Изглеждаше свежа и красива в горещия илски ден. Ейдън носеше риза с навити ръкави и дънки. И двамата сложиха слънчеви очила и се качиха в колата. Изглеждаха като идеалната двойка. Никой никога не би могъл да отгадне разликата в годините им, нито би предположил, че доскоро са били. Съвсем непознати. Дъщерите и кратко щяха да се изненадат, ако ги видят заедно. Готова ли си? Той се обърна с усмивка към нея и тя кимна. Поеха на тричасовото пътуване до Сиена. Наслаждаваха се на пейзажа и разговаряха. След час, Вероник му предложи сандвич, а тя предпочета ябълка. Мислеше си за целувката им предната вечер, но не каза нищо. Ейдън изглеждаше толкова спокоен и непринуден че тя се замисли дали онова не беше просто някаква случайност. Държеше се все едно бяха стари приятели. С нощи, когато е целуна, внезапно бе осъзнала, че иска да са заедно повече време. Това я объркваше, не беше съвсем сигурна какво точно иска да се случи за в бъдеще. Стигнаха в сиена малко след обяд и решиха да се поразходят из града, преди да се регистрират в хотела. Той вече беше предложил небрежно да си наемат две стаи, за да успокои. Разходиха си с Пяца Дел Кампо, посетиха огромния палацо Публико и катедралата с забележителната фасада. Целият град беше строен през средновековието, 13 век, и изглеждаше дори по-стар от Венеция. Тък му бяха пропуснали палиото едно, което се провеждаше всяка година през юли и после пак през август, с хиляди зрители, костюми и конни надбягвания. Ейдън веднъж вече беше посещавал Сиена за надбягванията и сподели, че наистина си струва човек да ги види. Провеждаха се из целия град, идваха хора от цяла Италия и Европа. И двамата смятаха, че очарованието на Италия не би могло да се сравни с нищо друго. Дори Франция, която и двамата обичаха, не беше толкова приветлива. Ейдън снимаше на всяка крачка, направи много снимки и на Вероник. В късния следобед отидоха в малкия хотел, където преди Ейдън беше отсядал и взеха две съседни стаи. Съдържателят им препоръча малък ресторан за вечеря, който и двамата харесаха. Всичко беше съвсем различно от Венеция, но бе интересно да се види. За Вероник Венеция беше най-красивото място в Италия. И сега трябва да се предам в опитите си да те очаровам с останалата част от Италия ли? Попита той със съкрушен вид. А тя се засмя. И двамата се съгласиха, че и Флоренция много им харесва и няма търпение да идат там. Потеглиха към Флоренция на следващия ден, след като пиха кафе и закусиха в хотела. Всеки плати за стаята си. Ейдън предложи да покрия сметките и за двете стаи, но Вероник. Не му позволи. Пътуваха като приятели. Тя не знаеше какво е материалното му положение но бе трогнато от щедростта му и от доброто му отношение. Найдън му беше забавно, като наблюдаваше нетърпението на Вероник, докато наближаваха Флоренция. Държеше се така, сякаш пътуват към Мека и не спираше да говори за галерията, офици и колко е харесва, за Дуомо, катедралата Санта Мария Дел за Палацо Векио. Много пъти беше ходила там с родителите си, а по-късно само с баща си. И нямаше търпение да покаже на Ейдън любимите си места. Взеха си стай в хотел, екселсиур на площад, унисанти още щом пристигнаха, паркираха колата и тръгнаха да се разхождат. Първо влязоха в Санта Мария Делфьоре, а после – в музея точно зад катедралата. Вероник знаеше много за Донатало, Деларубия и другите художници и не спираше да разказва, а Ейдън беше впечатлен. После отидоха в галерия Уфици която за Вероник беше самият рай. Наедън му харесваше, че са заедно. Тя знаеше истории за почти всеки художник, детайли за работата му, съпоставяше различните произведения по начин, за който той никога не беше се сещал. Очите й кратко плъмтяха от воодушевление, когато говореше. Навръщане към хотела спряха на пияца Дела синьория и си купиха сладолет. Решиха да се върнат на площада през нощта и да вечерят, след като си поотпочинат в хотела. Прекрасно беше да бъдат заедно. Докато вечеряха, между двамата се разгоря спор. Според него единствената причина тя да не продължи да рисува, е, че просто би могла да си позволи да не го прави, на което тя възрази, че е била твърда заета с дъщерите си. Това не е извинение. Щом имаш талант, трябва да го използваш. Не можеш просто да го забравиш и така за 20 години. Това е престъпление. Ако беше бедна, щеше да живееш от това. Ако бях бедна, щях да работя някъде като сервитьорка, за да издържам дъщерите си, а нямаше да седя и да рисувам портрети. Намуси се леко и премина в отбрана. Можеше да бъдеш по-комерциална. Нямаше просто така да изоставиш таланта си. Трудно му беше да приеме решението и кратко. И понеже нямаше деца, Нямаше и представа, колко време отнемаха те. А Вероник винаги беше смятала децата си за по-важни от всичко останало. За тях щеше да е по-добре да знаят, че имат талантлива майка, която се отнася. Сериозно към дарбата си и я уважава. За тях това би бил великолепен пример, настоя той. И трите следват страста си. Също като мен, през всичките тези години, спокойно отвърна тя. Чувстваше се поласкана от начина, по който Ейдън се възхищаваше от рисуването и кратко и любовта и кратко към изкуството, но дъщерите и кратко винаги бяха на първо място. Важно беше да прекарва времето си с тях, а и с пол, докато бяха женени. Само, че цялата тази ценностна система беше чужда за Ейдън. Животът му се въртеше около собствения му талант и развитие, което тя уважаваше. Той нямаше нито деца, нито човек до себе си върху който да съсредоточи вниманието си. Съществуваше само той. Нейният живот беше твърде различен, отдаден на семейството. Децата бяха нейният приоритет. Привършваха вечерята, когато тя получи СМС. Погледна го, за да провери дали не от дъщерите и кратко, и видя, че от Николай. Интересуваше се дали е добре и дали се възстановила след срещата им Фрим че се надява скоро да се видят. Докато четеше, тя се усмихна и после разказа на Идън. Съобщението е от Николай Петрович. Проверява, дали съм добре. Не му отговори. Реши да го направи по-късно. Не искаше да изглежда груба и да отвърне на СМС-а му пред Идън. Изненада се обаче, като забеляза, че той се подразни от думите и кратко. За какво става въпрос? Той защо ти пише? Каза ми, че си била добре, когато си тръгнала утрим. Сега какво иска? Нищо, отговори тя, озадачена от реакцията му. Просто се държи приятелски. Пиши му, че си добре и да те остави на мира, и сумтя той. И без това сигурно е мафиот. Никой не може да спечели толкова пари по честен път. Според медиите Петрович притежаваше състояние от 80 милиарда долара. Възможно е, призна тя. Не познаваше Николай толкова добре, за да го защитава, нито пък имаше представа как е спечелил парите си. Но смен беше много любезен. Да, след като едва не те уби. Сигурно се страхува да не го съдиш. Разбира се, че няма такова нещо. Настоя тя, опитвайки се да го успокои, когато изведнъж и кратко хрумна, че той ревнува. Това я накара да се зачуди дали целувката във Венеция не беше нещо повече от туристически жест. Държеше се с нея изключително внимателно и с уважение, но сега изглеждаше истински изнервен, задето Николай и кратко пише. Героят беше. Ти, Ейдън, внимателно каза тя. Ти беше този, който ме спаси. Потупа го по ръката и той се поуспокои. Вероник едва сдържа усмивката си. Реши, че гневната му реакция е много симпатична. Бъди внимателна с хора като той предупреди Ейдън. Не го познаваш. Суров човек е. Такива като него са непредсказуеми. Мъжете с толкова власт и пари си мислят, че притежават света и всичко в него. Не искаш да го накараш да вярва, че може да притежава и теб, нали? Начинът, по който го каза, а трогна. Отнасяше се с нея като с младо и наивно момиче. Не ми се вярва повече да се чуя с него. Според мен той просто беше учтив. Доста пострадах, след като паднах. Опита се да го успокои, но вместо това Ейдън отново стана напрегнат. Вината за това беше моя, не негова. Не, ти ме спаси, настоя тя. Ако не беше ми изблъскал, нямаше да се отърва само сухузвания. Щях да съм мъртва. При тези думи Ейдън се усмихна. Съжалявам, че се нарани, каза той и наистина го мислеше. Това е нищо. И ако не беше станало така, можеше никога да не те срещна. Вероник вече знаеше, че Ейдън си има едно на ум за всеки, когато смяташе за богат а Николай определено отговаряше на условието далеч повече от самата нея. Парите, които тя бе наследила, бяха като подаяние в сравнение с неговото състояние. Просто хората с пари изнервяха Ейдън, без значение как се бяха здобили с тях. Темата отново се върна, когато посетиха Палацо Векио и Палацо Пити и видяха как бе процъфтявала Флоренция на времето. Това отново отключи поредната му философска тирада за богатите, за това как те нямат никакво понятие от истинския живот, а Вероник учтиво изказа несъгласието си. Парите не те предпазват от истинските проблеми, Ейдън, опита да обясни тя. Майка ми почина, когато бях на 15, а баща ми, като станах на 21. Парите не промениха това, макар да ми се щеше да го бяха направили. Богатите хора също се разболяват, умират, сърцата им се разбиват, като на всички останали. Парите просто ти дават допълнително удобство, когато ти се случват лоши неща. Ейдън продължи да защитава позицията си, но когато тя му призна, че по време на инцидента в Рим за частица от секундата и кратко се беше приискало да остане пред Ферарито и да изкуши съдбата, той искрено се разстрои. Призна му, че... Смъртта на Полия беше съкрушила дълбоко, но сега, когато дъщерите и кратко бяха пораснали и живееха отделно, а и след грозните разкрития при прочитането на завещанието, животът ти кратко бе започнал да има далеч по-малко смисъл. Ейдън беше ужасен от думите и кратко. Нека ти кажа нещо за мен, каза той с болка в гласа, впил поглед в очите и кратко, майка ми се самоуби, когато бях на 12, защото живота ти кратко беше нещастен. Умори се да живее в мизерия и да се чуди какво да сложи на масата, без значение колко сърдно работи. Баща ми пропиваше всяко пени, което тя печелеше, Изневеряваше и кратко с съседките и я пребиваше всеки път, когато се напиеше. Така, че тя се самоуби, явно за нея това е бил единственият възможен изход. Вероник замръзна в мълчание. Протегна се през масата и го хвана за ръката. Погледът му едва не разби сърцето и кратко, внезапно си представи малкото момченце, останало без майка. А после той продължи. Баща ми се напи до смърт в буквалния смисъл, като бях на 17. Тръгнах си след погребението и повече не се обърнах назад. Мисля, че заради това никога не съм искал да се оженя и да имам деца. Не искам да имат детство като моето. Но ти няма да си такъв баща, внимателно каза тя. Ти си различен човек. Той кимна и тя видя сълзите в очите му. Ейдън и кратко беше доверил тъмните тайни от младостта си. Баща ми беше истински син. Майка ми беше мила жена и не заслужаваше такъв живот. Вероник ким насъчувствено и продължи да държи ръката му. Това обясняваше много за него, гнев му, страха му от отговорност към брак и деца, ненависта му към мизерията и онова, което тя причиняваше на хората. И беше избрал да вини богатите за всички злини на света. Някой беше виновен за всички световни нещастия и за Ейдън това бяха богаташите. Демонизираше всеки, който притежаваше голямо състояние, което тревожеше Вероник, но от друга страна искрено му съчувстваше за това, което беше преживял. Ейдън продължаваше да настоява, че бедните и богатите са различни. Не можеше да си представи, че човек с пари някога би могъл да преживее нещастия като неговите. Само, че Вероник знаеше, че нещастията идват при всички, във всички форми и цветове и не са запазени само за бедните. И богатите преживяваха трагедии. Някои хора просто са лоши, Ейдън. Няма никакво значение дали. Са богати или бедни? Предполагам, че е така, въздъхна той и стисна ръката и кратко, виждаше загрижеността в очите и кратко, мръзех всеки миг от детството си, а най-вече ненавиждах баща си. След като вечеряха, решиха да се разходят и Ейда и да напрегърна през раменете. Вървяха и мислеха над онова, което беше казал другият. Вече се познаваха по-добре и започваха все повече да свикват един с друг. Понякога той проявяваше склонност да си инати, но на Вероники кратко беше ясно, че всъщност е много добър човек, много почувствителен и раним, отколкото бе склонен да признае. Беше я почувствал поблизка. Що ми кратко беше разказал за родителите си. Върнаха се в хотела, а на следващия ден продължиха поклоническата си мисия към изкуството, посетиха всички важни галерии, няколко пъти се връщаха в офици. След пет дена и двамата се съгласиха, че вече им е достатъчно и не останало нищо, което биха желали да видят отново. Докато обядваха, Ейда да напогледна. Какво ще правим сега? Попита той. Все още разполагаше с няколко седмици, преди да замине за Берлин, а и нямаше желание да се разделят. Въпреки спорадичните философски противоречия, двамата си изкарваха чудесно заедно. И от непознати в началото, вече бяха станали приятели. Не знам. Предполагам, че мога да се обадя на дъщерите си. Две от тях ще идват насам и трябва да разбера кога. Защо идват при теб? Просто на почивка? Не. Порано това лято бях на ела къща в сентропе, а нито една от тях не дойде. Водят на товарен живот. Сега ще дойдат само за няколко дни по семейни дела. Ейдън забеляза тъгата в очите и кратко, твърде дълго беше сама, без някой, с когото да споделя времето си, някой, който да обича. Нищо, че имаше три дъщери. Те вече не бяха част от ежедневието и кратко, осъзна колко точно самотна е Вероник. Освен това подозираше, че за нея е по-тежко, отколкото показваше. Същата вечер Вероник се обади на Тими. При нея беше следобед и бе заета в офиса. Тими не попита къде е, нито как е, мислеше, че в Париж. Опита се да се свърже с Джулиет, но тя не и кратко вдигна. Съобщението от гласовата поща на Джой пък обясняваше, че заета са снимки за реклама в продължение на цяла седмица и няма време да отговаря на обаждания. Според теб, сестрите ти, кога ще дойдат да видят замъка? Мислеше, че ти ми може да знае, въпреки, че тя самата не смяташе да идва. Не знам. Ще трябва тях да ги питаш, мамо. Преди два дни говорих с Джулиет и тя каза, че ще след няколко седмици. Мисля, че отида при приятели във Върмонт. Още е много разстроена заради татко. Ако говориш с тях им, кажи, че ще е добре да ми се обадят преди просто да се появят, помоли Вероник, а ти ми се изненада. Защо? Да не правиш нещо специално? Може пък да имам свой план. Не искам просто да си седя тук и да ги чакам да дойдат. Джой не ми отговаря на обажданията, а с Джулиет е невъзможно да се свържа след като затвори фурната за лятото. До тогава тя беше денонощно в магазинчето и беше лесно човек да я намери. Сега беше преминала в нелегалност. Прати я е и на двете, посъветвая е Тими, а Вероник се въздържа да ни изтъкне, че това е доста труден начин човек да поддържа връзка с децата си. Те вярваха, че тя не се занимава с нищо, че просто си седи и ги чака и ще зареже всичко, когато решат да се появят. И това всъщност си беше самата истина в продължение на много години. Само, че вече тя искаше нещо повече. Сега е и дън се бе превърнал в част от живота и кратко. С него и кратко беше забавно. И всеки ден ставаше все поважен за нея, макар самият той да си имаше собствен живот, както и изложба, която да организира в Берлин. Но за сега и двамата бяха свободни. «Ще го направя», каза тя на Тими. Ами ти как си? Побърквам се от работа. Тук никога. Нищо не се променя. След завещанието ти ми все още не беше взела някакво конкретно решение. Искаше да потърси сграда, но нямаше време. Е, ами опитай да не работиш толкова много. Въобще смяташ ли да си починеш? Щи да приятели в Хемптънс този уикенд. Това е първата почивка която си взимам. Добре. Ами забавлявай се, пожелай кратко Вероник, след което и кратко каза, че обича. Едва след като затвори осъзна, че Тими нея беше попитала за нищо, нито дори как е. На дъщерите и кратко никога не им хрумваше да и кратко задават такива въпроси. На следващата сутрин разказа на Ейдън за разговора с Тими. Нямаше представа кога ще дойдат дъщерите и кратко, но все още не знаеше нищо със сигурност. Това не ми изглежда много мило, каза той, докато закусваха в хотела. Да не би да се предполага, че ти трябва просто да зарежеш всичко, щом се появят. Намираше поведението им за странно, още повече, щом ставаше въпрос за майка им. Ами те не са особено деликатни, призна честно тя. Не мога да очаквам от тях да организират живота си около моя. Сигурна съм, че очакват да съм свободна, когато решат да дойдат. Мислят, че няма какво друго да правя. Понякога това е доста дразнещо. Може да им кажеш, че си заета и малко да ги превъзпиташ. Струва ми се, че някой трябва да им съобщи, че не си им рубиня. Тя се усмихна на думите му. Изглежда, че твърде дълго си им била на разположение. Това беше истина и стана така, защото в живота и кратко нямаше мъж, не работеше и беше сама, освен това те много и кратко липсваха. Така, че те винаги смятаха, че тя ще е свободна за тях. Плановете и кратко никога не бяха по-важни от децата и кратко. Прав си, призна тя наидън. Научих ги на лоши навици. Но този път не идват да се забавляват. Идват да видят замъка край Сен Пол Дюванс. Който баща им остави. Мисля, че вероятно ще го продадат. От години е необитаем. Само, че първо трябва да го гледат. Разбираш ли какво имам предвид, като говоря за богатите? Попита Ейдън. Баща им е имал замък, който дори не е използвал. Това не е лишентаво? Тя му се усмихна и се зачуди какво ли би казал, ако му признае, че всъщност замъкът беше нейн. Според него Пол беше човекът с парите, а тя не бе направила нищо, за да разсее заблудата му. Предвид твърде лошото мнение, което Ейдън имаше за богатите, Вероник се боеше да му признае, че... Парите са нейни, а не на Пол, който не беше имал и петък, когато се бяха оженили. Смяташе, че това е повече информация, отколкото Ейдън имаше нужда в момента. кратко харесваше да създава у него впечатлението, че една от жени, които живеят на нечия издръжка в продължение на десетилетия, но в момента това и кратко се струваше по-добре от альтернативата да му признае истината. «Къде ще се срещнеш с дъщерите си?» Попита Ейдън. В Кап Дантип. До тогава нямам нищо за правене, призна тя. Бих се радвала някой ден да се запознаеш с тях». Усмихна му се, но той поклати глава. Не знам дали ще се разберем. Не ми харесва как се държат с теб. Не ми изглеждат особено внимателни. Отношенията ти с тях ми се струват твърде еднопосочни, като цялата любов и внимание идват от теб. Не грешеше, макар да прозвуча грубо. А тя нямаше как да отрече, наистина често се чувстваше по този начин, а той го беше разбрал веднага. Не винаги е така, каза тя. Опитвайки се да бъде честна спрямо тях. След като баща им почина, на няколко пъти проведохме доста мили разговори. Разбирам, че съм много заети. Когато по те се нуждаеха от помощта и кратко, така че успяха да намерят време. Същност, Ейдъм беше прав. смс не беше същото като обаждането, когато човек можеше да разговаря, да се смее или да опита да скрие нещо. Дъщерите и кратко рядко я наместваха в живота си и не се интересуваха за нейния. На мен ми се струва, че твърде много са съсредоточени върху себе си, което не е по-различно от начина, по който описваш баща им. Може би той ги е научил да се отнасят така с теб. Критикуваше я, но не бъркаше много в преценките си. Всъщност той беше много помил с мен, отколкото те, замислено отговори Вероник. Но така ли беше наистина? Вече не беше сигурна. Предполагам, че като си на 20 нямаш много време за родителите си. На техните години вече имах три деца и съпруг. Това те учи да мислиш и за другите, освен за себе си. А единственото, за което дъщерите ми сега мислят, са самите те и собствените им нужди. Добре. Тогава да си гледат работата, безцеремонно заяви Ейдън. А ние какво ще правим сега? Мисля, че Флоренция е изчерпахме. Искаш ли да попътуваме още заедно? Имам време. Не му се искаше да остави, освен ако тя не го пожелаеше, а се надяваше, че няма да го. Направи. Дните им заедно бяха вълшебни. Венеция, Сиена, Флоренция. Ейдън искаше още. Тя го погледна срамежливо през масата. Би ми било приятно. Призна тя. Нямаше представа какво е това, приятелство или нещо различно, въпреки разликата в годините им. Струваше и кратко се невероятно, но на моменти имаше усещането, че половинката от една двойка, особено когато спореха за гледните си точки за живота, но споровете не бяха груби и скоро стихваха. Всичко това приличаше на странен епизод от живота им, но и за двамата вършеше работа и тя се наслаждаваше на всеки миг. Не и кратко се искаше да свършва. Нито на него. Защо да не потеглим към Франция? Предложи той. Можем да се помотаем в Южна Франция, да прекараме там известно време. И ще отскочим там, където ти се налага да бъдеш. Как ти се струва? Прекрасно, заяви тя и се усмихна широко. Решиха да тръгнат от Флоренция на другия ден, след още едно последно посещение на Офици. След закуска се отправиха към стаите си, доволни от плана, а когато стигнаха до вратата на Вероник, Ейдън протегна ръка към нея и я притегли към себе си. Тя вдигна поглед към него и видя топлите му шоколадови очи да се приближават. Взея в обятията си я целуна, много по страстно отколкото оня път в гондолата с много повече чувство. Целуваха се дълго и страстно, докато не останаха без дъх. Тя се облегна на вратата и той я е целуна отново. Но остана съмнение какво се случваше. Двамата се влюбваха. Не знаеха дали ще продължи, дали въобще ще се получи, но точно сега, в този момент, това беше всичко, което искаха и то бе прекрасно. Едно традиционни конни надбягвания в Сиена. Празникът води началото си от 14 век. Б. пъра. Десет на следващата сутрин потеглиха от Флоренция и се отправиха към Лука. Отседнаха в малка страноприемница и в продължение на два дни си правиха дълги разходки и околността. Разговаряха и се смееха, а той постоянно я снимаше. Улавяше я, когато не го очакваше, и изглеждаше щастлива. Така най-много я харесваше. На втория ден и кратко се обади детективът, когато беше Ела в Париж. Беше приключил доклада си за Емарния и искаше да знае къде да и кратко го изпрати. Сподели, че лесно се е здобил с информация. Двете жени никога не били напускали родното си място. Вероник му каза да и кратко изпрати доклада по факса в хотела. Изчете Говнимателно, внимателно, със сериозно изражение. Ейдън а наблюдаваше притеснен. Изчака да прочете всичко. Преди да започне да и кратко задава въпроси. Докладът беше едва пет страници и не му се наложи да чака дълго. Когато Вероник стигна до края, изглеждаше сериозна. Лоши новини? Попита той е разтревожен. Тя поклати глава, но не изглеждаше доволна. Стари новини отвърна с въздишка. Найкратко се щеше да го натоварва с грозните подробности от живота си и постъпките на покойния си бивш съпруг. При четенето на завещанието на пол се разбра, че има незаконна дъщеря от жена, с която е поддържал връзка, докато сме били женени. След като се разведохме, открих, че много пъти ми е изневерявал. Всъщност, вече му беше споделила това. Но само от тази изневяра се е родило дете. За всички ни беше шок. Остави на дъщеря си четвърт от замъка, наравно с моите момичета. Така че се опитвах да намеря нещо за нея и майка и кратко, наех детектив Париж преди да тръгна за Рим. Докато говореше, Ейдън внезапно стана сериозен. Това трябва здравата да ви е разтърсило и теб, и дъщерите ти. Никога ли не сте подозирали? Не, никога. Не и за тази му връзка. Когато научих за другите, Името на тази жена така и ни скочи. Беше успял добре да прикрие и така и не ми каза, чак до края. Постъпка на страхливец, наумолимо отсече Ейдън, а Вероник не отрече. Да ви сюрпризира сега, след като вече го няма. Пол си беше такъв. Никога не е правил нещо трудно или пък неприятно. Оставяше това на мен. И съм сигурна, че е решил, че и сега ще почистя след него. Нещо, което предполагам ще направя, доколкото ми е по силите. Дъщерите ми ще трябва да се разберат с нея. Тя им е сестра. Е, полусестра. Удивен съм, че с него сте останали близки, отбеляза Ейдън. Трудно му беше да го разбере. Полно се струваше истинско копеле. Първо правех всичко заради дъщерите ми. А може би и защото все още го обичах, когато се разведохме. После просто се превърна в навик и някак станахме приятели. Накрая не бях влюбена в него, така че лошото му държание вече нямаше значение за мен. Нямам друго семейство, освен дъщерите ми, така че той беше част от моята история. Нещо като по-възрастен брат с лошо поведение. Но тази му последна пакост, или по-скоро разкритието и кратко, промени всичко. В момента не съм настроена. Особено мило към него. Ейдън кимна и замълча. Какво казва детективът? Момичето следва медицина, а майка и кратко е лекарка. Уважавана е от местната общност и е много добре приета. Сигурно самата тя е следвала медицина, когато са се срещнали с пол и са започнали връзка. Никога не е помагал на дъщеря си, от време на време им е пращал пари. Рядко, което не ме изненадва. Никога не е бил отговорен към парите и вероятно е забравял за съществуването на момичето. Виждал е едва няколко пъти, но не и напоследък. Майката никога не се омъжила, но дълго е живяла с друг местен лекар, който починал преди две години. Той е бил единственият баща, който момичето е познавало. Изглежда майка и кратко така, и не и кратко е казала, че поли кратко е баща. До скоро дъщерята смятала че той е стар приятел на семейството, който се вясва от време на време. аз съм убедена, че напълно е било извънредно удобно да участва в тази бутафория. Докато слушаше, Фейдън се затвърди усещането, че у Пол Паркър нямаше и едно нещо, което да заслужава уважение. Болката в очите на Вероник, докато му разправяше всичко това, го караше да се гневи на бившия и кратко съпруг задето я беше наранил така. Виждаше колко предадена се чувства според доклада, продължи Вароник, хората в околността твърдят, че тя е много симпатична девойка, много отговорна и сериозна, и е добра студентка. А майка и кратко явно е чудесен човек. И двете ми се струват като нещо далеч по-добро от онова, което Пола заслужавал. По онова време майката на момичето можеше да го преследва за пари или да спретне скандал, да го изнудва, да намеси и мен. Но тя не го е направила. И сега бъркотията се стоварва на нашите глави. Сигурна съм, че споменаването на момичето в завещанието е било изненада и за тях, но в техния случай поне е била приятна. Според доклада нямат пари, само онова, което майката печели от лекарската си практика, което не може да е много. Така че за тях това си е джакпот. Както и главоболие за дъщерите ми да притежават част от имот заедно с полусестра, която досега не знаеха, че имат. На Ейдън ситуацията не му се виждаше особено приятна, но поне изглеждаше, че майката и дъщерята са свесни. Той изпитваше нулева толерантност към мъже като пол. Пое Вероник в обятията си и е целуна. Съжаляваше, че и кратко се налага да премине през това. Заради мъж, към когото очевидно е била лоялна и привързана. А тя беше благодарна на Ейдън заради добротата и подкрепата му. Вероники изпрати по факса доклада до дъщерите си, макар че нямаше представа Джулиет кога ще го прочете, след като е във Върмонт. Знайше обаче, че сестрите и кратко ще и кратко кажат, когато се чуят. Джулиет винаги поддържаше връзка с Тими. В известна степен докладът беше добра новина, защото емарния изглеждаха честни хора, но цялата история беше крайно неприятна за всички. На следващия ден отпътуваха и забравиха за доклада. На следващия ден обаче и трите и кратко дъщери и кратко се обадиха. Говориха за информацията от доклада, но и трите се притесняваха да се срещнат с След разговора с тях Вероник призна на Ейдън, че и тя не желая да ги вижда. Ами тогава не дей, каза той. Не ти наследяваш имота му, а децата ти. Ако не искаш да се срещаш с онези жени, защо ти да се занимаваш с нещо, което ще ти причини болка? Майната им. Остави дъщерите си да се оправят. Те са големи жени. На Вероник никога не и кратко беше хрумвало да мисли по този начин, но думите му имаха смисъл и, и кратко дадоха усещане за свобода. Въобще не си задължена да си причиняваш болка и то в памет на мъж, който изглежда те наранявал през повечето време, докато си гледал кефа. Ако искаш да се запознаеш с жените, направи го. Но ако не искаш... Просто остави дъщерите си да го направят, а ти стой на страна. Тя му се усмихна и се наведе към него, за да го целуне. Ти си чудесен човек. Благодаря ти. Радвам се, че точно ти ми спаси живота. Аз също призна той и отново я е целуна. Целуваха се много, през цялото време, но никой от двамата не искаше да прави нещо, заради което после можеше да съжалява. Все още не бяха съвсем сигурни какво всъщност правят, а внимателният флирт изглежда устройваше и двамата. Не искаха да наранят нито другия, нито себе си. Никога не съм имал такава връзка, признай кратко той един следобед, докато пътуваха към Портофино. Обикновено спъс жените и не ги обичам. Сега съм влюбен, а не спистеп. Някой ден ще разбера какво става. Засмя се, тя също му се усмихна. И тя не беше имала връзка с мъж, който да се държи толкова добре с нея и който наистина да се грижи за чувствата и кратко, макар едва да познава. Пол никога не беше мислил за друг, освен за себе си. В Портофино прекараха три дни в очарователен малък хотел, а после за ден останаха и в Чинко етере. Разхождаха се, разглеждаха, той правеше снимки, отидоха и до местните плажове а вечер посещаваха романтични ресторанти. След четири дни пресякоха границата и поеха към Южна Франция. Искаха да видят те с Маритим, след което бяха решили да отседнат в Антип. Ейдън знаеше един малък хотел в Стария град, който се намираше близо до хотела, в който Вероник смяташе да отседне с дъщерите си. Пътуването към Ес беше точно толкова прекрасно, колкото се надяваха. Градът се оказа с красиви павирани улици, възрастни мъже играеха петанг. Пейзажът към брега беше възхитителен. Насладиха се на великолепен обяд, след което се отправиха през планините към Антип и откриха малкия хотел на където наеха две стаи една до друга. Разходиха си стария град и вечеряха в елегантен ресторант на крепостната стена, откъдето виждаха яхти и лодки във всички размери. Градът имаше красиво яхтено пристанище и представляваше чудесно място за почивка с няколко плажа. След като вечеряха, бавно тръгнаха към хотела. Ей да ня беше. Прегърнал през кръста. Поспряха и се загледаха в лодките. Времето им заедно беше част от истинския живот и накрая той изрече на глас онова, което от няколко дни притесняваше. Какво ще правиш след това? Ще дойдеш ли да ме посетиш в Лондон, Вероник? Страхуваше се, че след пътешествието повече никога няма да я види. Имаше чувството, че световете им се намират на светлинни години разстояние. От друга страна, разликата във възрастта изглежда не притесняваше никога двамата. Мога да дойда в Лондон. А ти можеш да ме посетиш в Париж или Ню йорк предложи тя. Ще дойдеш ли на изложбата ми в Берлин? Попита той. Искаше да я направи част от живота си, да й кратко покаже къде живее, как работи. И двамата знаеха, че за него ще е по-трудно да влезе в нейния свят, отколкото тя в неговия. Ако продължаваха да се срещат, в някакъв момент щеше да му се наложи да се запознае с дъщерите и кратко, а Вероник не знаеше как ще приемат друг човек в живота и кратко, още повече Ейдън, който беше и помлад. Вероятно, щяха да са шокирани от възрастта му. Разликата годините им не беше чак толкова абсурдна, но я имаше. Предполагаше, че по-скоро ще се разтруят от това, че въобще поддържа връзка с мъж. Бяха свикнали да сама и никога не мислеха за нея като за жена, а само като за тяхна майка, която съществуваше единствено заради тях и техните нужди, за да им оказва внимание и емоционална подкрепа. Мога да дойда... След като момичетата си тръгнат, замислено каза тя. Съмнявам се, че ще останат дълго. Ще се радвам, отговори той с усмивка. Харесваше му мисълта, че тя ще дойде на изложбата му. Аз също. Вероник беше щастлива от поканата му. Забързаха към хотела, хванати за ръка. Същата вечер Джулиет и кратко се обади и кратко каза, че с Джой пристигат след седмица. Мислеха да останат една седмица, точно както беше предположила и Вероник. След като приключиха разговора, тя се изненада да осъзна, че за пръв път не се зарадва на идването им. Искаше и кратко седе се идън и поне веднъж да не е с тях. Чувстваше се виновна, докато си го мислеше, а на следващия ден му каза за обаждането на Джулиет, докато пътуваха към Капфера. Канеха се да вечерят с Капарския ресторант. Волдор с изглед към пристанището на Сен Жан Капфера. Оставаше им само седмица да бъдат заедно и чувстваха всеки споделен. Миг още поценен. Обиколиха няколко градчета по крайбрежието, опитваха нови плажове, плуваха заедно, а вечерта хъпваха и се веселяха по ресторанти. Разговаряха с часове, споделяха мечтите и тайните си, понякога спореха, от което единият оставаше доволен, а другият се дразнеше. Целуваха се често и се забавляваха. Вероник никога не се беше чувствала толкова добре. Ейдън също. От прекараното заедно време научиха много за характерите си. Харесаха всичко, което бяха видели. Ейдън заяви, че никога не е бил толкова щастлив с друга жена и макар да не бяха спали заедно, споделяха рядка интимност. Навсякъде ги приемаха за съпрузи или поне за любовници. Дните се нижеха, дойде и последния ден. Отново разговаряха за отиването и кратко в Берлин и за изложбата му. Вероника обеща да присъства на откриването след две седмици, а може би дори щеше да дойде порано, за да му помогне. Ейдън се надяваше тя да успее и и кратко призна, че това би означавало много за него. След като дъщерите и кратко си тръгнаха, тя щеше да се върне в Париж и оттам да отлети за Берлин. Последната вечер хапнаха в пицария в старата част на града, после тръгнаха към хотела, пробивайки си път през тълпите от хора по улиците. Вървяха прегърнати и той тоя целуна, преди да стигнат хотела. «Ужасно ще ми липсваш», нежно каза той. Трудно му беше да си представи дните без нея. За Вероник щеше да е странно да го запознае с дъщерите си и да не им каже колко е важен за нея, но не се чувстваше готова да им признае. Искаше и кратко се да защити онова, което двамата с него споделяха. Струваше и кратко се безценно, крехко и необичайно. Той отново я е целуна преди да стигна до стайте. Вероник си легна с мисълта за него. Беше направила резервация за себе си и дъщерите си в Едан Рок, където винаги отсядаха. Ейдън щеше да придружи до там на следващата сутрин, да обядват, а после да отпътува за Берлин. Джулиет и Джой щяха да пристигнат вечерта. При мисълта, че утре се разделят, очите й кратко се напълниха със сълзи. Цял час лежа, без да може да заспи, след това стана и се загледа в нощното море. Чолеко леко почуква неповратата. Отида да отвори и видя Ейдън да стои там по пижама, с боси крака и смута изражение. Будна ли си? Прошепна той и тя му се усмихна, щастлива да го види. Заприлича и кратко на хлапе в тъмния коридор. Да, не мога да заспя. Прошепна и задържа вратата отворена. Без да каже и дума, той я взе в обятията си. Не можеше да остави, без да правят любов. Сякаш бяха чекали това цяла вечност. И двамата го искаха, преди да се разделят на следващия ден. Мълчаливо се озуваха в леглото, свалиха дрехите си и талата им се сляха. Лунната светлина ги обливаше, докато се любеха страстно, а после се отпуснаха, спокойни, най сетнесвързани свързани. Когато утрото настъпи, ги завари заспали прегърнати. Щом се събудиха, Ейдън погледна Вероник и двамата знаеха, че са постъпили правилно. Целуна я, преди да станат. Съжаляваш ли? Попита я той притеснен. Не. Тя му се усмихна. А ти? Не знам как ще направим така, че това да проработи, призна той. Но съм сигурен, че ще намерим начин. Това беше всичко, което искаше да чуе. Искаше и кратко се да е прав, това да не се окаже просто един летен романс или някаква забешка. Той отново я погали по гърдите и корема, все още гладен за нея. Но това беше едва началото. Иска ми се още днес да тръгнеш с мен за Берлин. Тъжно каза той. Скоро ще съм при теб, обеща тя и го целуна. Тялото му беше впечатляващо красиво. После още веднъж се любиха, преди да се изправят срещу света. Ейдън си взе душ и отида в стаята си да се приготви. Всичко изглеждаше по-различно сега. Тя беше негова и каквото и да предстоеше, двамата заедно щяха да се справят. Усещаха го като края на стария им живот и началото на нов. Вече не бяха двама самотници. Връзката между тях беше запечатана в малката стая предната нощ. Той отнесе багажа и кратко в колата и след минути бяха готови. Приличаха на двойка, която се връща от медения си месец. Поеха към Кап Дантип, понесли със себе си всичко нова, което бяха споделили, съградили и отдали през изминалите седмици. И двамата бяха щастливи. Той се наведе и кратко я е целуна. Елегантният стар хотел, в който беше резервирала стая, се появи пред погледа им. Не искаше да се разделят, но знаеше, че се налага, трябваше да се срещне с дъщерите си. В живота и кратко имаше и друго, освен пътуванията се и дън, дългите им вечери и събуждането в прегръдките му. Имаше отговорности, а той – работата си. И някъде насред всичко това ще да намерят време, за да бъдат заедно. Сега единственото, което трябваше да направят, бе да измислят как да го съществят. И докато се. Отправяше към познатия хотел, в който от години отсядаше със семейството си, тя се закле пред себе си, че ще го направи. Ейдън вече означаваше твърде много за нея, за да го изгуби. Той беше най-хубавото нещо, което някога и кратко се беше случвало, и когато очите им се срещнаха, докато слизаха от колата, тя разбра, че и той се чувства по същия начин. 11. Еден Рок беше част от известния хотел Дьокап в Кабдантип, намираше се само на няколко километра от малкия град Тантип, където Вероник и Ейдън бяха отседнали през последните дни. Хотелът беше един от най-красивите в Европа. Основната сграда беше с мраморни зали, високи тавани и великолепни стаи и апартаменти, повечето от които гледаха към блестящото като стъкло море. Имаше впечатляващо открито стълбище, което отвеждаше надолу към Еден Рок, сградини от двете страни на пътя и поблизо до водата. Това беше любимо място за отдих на аристократи, кралски особи и изключително богати хора. А през последните години и на новобогаташи, руски олигарси и филмови звезди, много от които предпочитаха да отсядат в пониска сграда, с помалки, елегантно обзаведени апартаменти и дори по красива гледка към морето от балконите. Елегантен ресторант обслужваше и двата хотела, а под него, върху нещо като корабна палуба се намираше друг, в който предлагаха възхитително обедно меню. Имаше и безкраен басейн, както и частни затворени бунгала където човек можеше да прави каквото си поиска, без някой да го притеснява. Бунгалата бяха дори поскъпи от стаите в други класни хотели. Хотелите, дьокъп и еден рок представляваха затворен свят, на който по-голяма част от гостите не изневеряваха, идваха тук всяка година, сами, със семействата си или пък с любовниците си. Едно вълшебно царство, отделено от истинския свят, с елегантни, известни хора които искаха да бъдат перфектно обслужвани и глезени. Дори персоналът оставаше непроменен през годините. И там добре познаваха Вероник и дъщерите и кратко. Беше посещавала мястото още като дете заедно с родителите си, заведе и пол-още, щом се ожениха. Там прекараха част от медения си месец. За нея мястото беше като втори дом. Още щом пристигна, портиерът и двамата му помощници се полевиха на леята, за да поздравят, заедно с двама носачи, които очакваха, за да. Поемат багажа и кратко, Ейдън се почувства неудобно, сяка си мислеше, че всички тези хора се канят едва ли не да го нападнат. Спре ги, щом понечеха да извадят и неговия багаж от колата. Подади им чантите на Вероник и момчетата изчезнаха в хотела. Тръгнаха към сградата... Заобиколени от униформени служители, които я поздравяваха. Ейдана следваше с усещането, че натрапник, озовал се в грешния хотел, от който щяха да го изхвърлят веднага, щом се досетеха, че измамник и мястото му не е там. Вероник разговаряше приятелски с персонала, докато отвеждаха към познатия апартамент. От 30 години наемаше все дни и същи стаи, а когато дъщерите и кратко бяха малки, заедно с бавачката се настаняваха в апартамента, точно над нея. Портиерът с замах отвори вратата на апартамента и отстъпи назад, а Идън се поколеба, застанал на юцът. Вероник се обърна да го потърси и го повика при себе си. Представи го на портиера и той я последва в апартамента. Дъхът му спря, като видя елегантната обстановка и невероятната гледка. Имаше спалня, дневна стера си от двете страни и две бани. Охайше на лукс и комфорт. Носъчът стави чантите на поставката за багаж, а портиерът се поклони и кратко пожела приятен престой, след което цялата група изчезна, заедно с двете камериерки, които бяха предложили да отворят манички и кратко куфър, нещо, на което Вероник отказа с усмивка. Най-сетне двамата се и останаха сами. — Иска ми се да останеш с мен тук, каза тя и обвират се около шията му. Той забеляза голяма котия с шоколадови бомбони на бюрото. За всичко бяха помислили. От хотела се бяха посветили да задоволяват всеки каприз на гостите си. Страх ме да изляза от тук, призная Идън. Защо? Думите му я изненадаха. Придърпа го до себе си в удобното кресло, достатъчно голямо и за двамата. Всичко в стаята беше елегантно, луксозно и предразполагащо. Но той не можеше да се отпусне и вдървено седна до нея. Не ми е тук мястото, нервно каза той. Не си беше давал сметка, че животът ти кратко е изпълнен с лукс като обстановката наоколо. Хотел в Чиприяни във Венеция също беше от висока класа и той знаеше, че тя разполага с пари. Но тук не ставаше въпрос само за пари. Подсказваше за дискретен, но разточителен разкош, какъвто никога не беше виждал. Повечето от гостите, които отсядаха тук, бяха от стари, богати фамилии, неколцина бяха милиардери като Николай и се наслаждаваха до край на всичко, което им се предлагаше. Мястото вонеше на пари. Ако не бях с теб, когато дойдохме, щяха да ми схвърлят, намуси се той и навири брадичка. Вероник вече знаеше, че прави така, когато се чувства крайно неудобно. А на нея и кратко се искаше тук да му хареса и някой ден заедно да дойдат. Това беше най-романтичното място света, чудесен хотел, кацнал на самия морски бряг. Имаше дори и собствен пристан за гостите, които идваха съхтите си. Не бъди глупав, опита се да го успокой тя. Някой от хората, които отсядат тук, приличат на скитници. Изглеждаш съвсем цивилизовано и точно толкова на място, колкото всеки друг. Не мога да дишам тук. Казах ти, че съм алергичен към богаташите, а тук е пълно с такива, отговори той. Изглеждаше паникюсан. Какво те притеснява? Внимателно попита тя, разочарована от реакцията му. Да не би да мислиш, че не го заслужаваш? Може би, замислено, отговори той. Просто не одобрявам хора, които живеят така, след като по света има толкова гладуващи. Дори не искам да знам колко струва да отседнеш на място като това. Доста призна Вероник. Никой не бива да живее така всеки ден. Но започивка е чудесно. Тук ми харесва. Беше честна с него. Мислиш ли, че някога би се съгласил да отседнеш тук? Само за почивка от време на време? Докато говореше, му подаде котията с шоколадовите бомбони. Той лапна два бомбона наведнъж и тя се засмя. Понякога беше като дете. Друг път се държеше като по-възрастен, грижеше се за нея и я закрилеше повече от всеки друг мъж, когато беше познавала. И едно беше сигурно, не беше разглезен, нито пък търсеше лесния път, иначе нямаше да се чувства толкова неудобно тук. Просто не мога да си се представя на място като това, каза той и отново огледа стаята. Макар, че шоколадът е дяволски добър, внезапно добави с усмивка и лапна още един бомбон, а тя отново се засмя. Каква е разликата, ако мога да си го позволя? Попита тя. Ами, браво на теб. Проблемът е, че аз не мога. А и никога не съм мечтал да стана жиголу като порасна. Не искам да се възползвам от теб, Вероник. Никога не съм го правил в живота си и не смятам те първа да започвам. Ето това беше обратната страна на монетата, когато си с човек, който не те желае заради това, което притежаваш. Някой непочтен мъж щеше да сграбчи възможността с двете си ръце. Защо да не можем да имаме и двете? И по-обикновения хотел, от който идваме, а понякога и този. Ти ми казваш, че съм твърде, богата за теб. Това не е честно. Никога не бих ти споменала, че си твърде. Беден за мен. Това си е дискриминация. Не можеш ли да бъдеш малко потолерантен към богатите? Може би, замислено отговори той. Ти си първата от тях, която някога съм харесвал. При тези думи се наведе към нея и я целуна, придърпа я в обятията си и плъзна длам под блузата и кратко. Темата за бедните и богатите изчезна на мига. Продължиха да се целуват и накрая се озоваха в разкошното легло. Миг по-късно дрехите им бяха на пода и се любиха още по-страсно от предната нощ. Когато свършиха, той се отпусна бездиханен и кратко се усмихна, а отвън средиземно море искреше на слънчевата светлина. Може пък мястото да не е толкова лошо, каза той, като все още не можеше да си поеме дъх. На Вероники кратко се искаше да остане при нея още няколко дни, но нямаше никаква надежда, дъщерите и кратко бяха на път. Вероник предложи да се изкъпят в ваната на мраморната баня и той я последва. Поговориха за всичко онова, което и кратко предстоеше, за посещението и кратко в замъка на следващия ден, за срещата се Марния. Ейдън не насърчаваше да постъпи така, както смята за добре, напълно я подкрепеше в решението и кратко. Сега разбирам как го правят проститутките, каза той с въздишка. Ти ме корумпира само за час. Изядох половината бомбони от котията, халатът е чудесен, леглото възхитително. Освен това харесах Иваната. Дай ми само седмица тук и накрая ще правя, каквото поискаш. Засмя се, но тя вече добре го познаваше. Ейдън винаги беше верен на себе си, но изглежда се забавляваше и това е радваше. Отидоха в съседния ресторант, където имаше огромен бюфет но после избраха по-обикновения ресторант до басейна на долния етаж. Обядваха на терасата и се насладиха на гледката. Няколко възхитителни яхти бяха пуснали котва в пристанището. «Ще ми липсваш», — сериозно каза Ейдън. Обаждай ми се винаги, когато пожелаеш. Доутре няма да успея да стигна в Берлин, но по всяко време ще му откриеш на мобилния. Сега поне мога да си представя къде си. Вероник не знаеше дали това е добре или зле, но той изглеждаше пощастлив, отколкото беше в началото. Ейдън имаше свои теории и социални идеали, предразсъдъци към богатите, към начина им на живот и всичко онова, което представляваха, но го беше преглътнал. Прави любов с една богаташка, а после и обядва с нея. Това беше най-прекрасното сбогуване, преди да се разделят за следващите две седмици. Възнамеряваше да отида при него в Берлин, когато дъщерите и кратко си тръгнат. Имаше някои неща, които да свърши в Париж, но след това искаше да го види колкото се можеше по-скоро, а това беше всичко, което и той желаеше. Без нея щеше да се чувства толкова самотен. Върна се в апартамента, за да останат още малко насаме, целуваха се, а после тя го изпрати до колата му. Малкият чуканостин се озова сред два ролсруиса. Бентли и едно Ферари. Двамата си размениха усмивки, но Ейдън не изглеждаше разстроен. Колкото и да не одобряваше този начин на живот, беше се оказал сред богаташи все едно дали му харесваше или не. Тя просто се надяваше той да свикне с това, за да бъдат заедно. Въпреки случайните и кратко капризи, като Еден Рок, например, Вероник не обичаше показността. Животът ти кратко в Париж. Беше спокоен, апартаментът и кратко там беше съвсем обикновен, а жилището и кратко в Нью-Йорк беше луксозно, но в него нямаше нищо прекалено, макар, че не знаеше дали Ейдън би го възприял така. Не беше съвсем сигурна докъде се простираха вътрешните му ограничения. Очевидно, Дюкъп доста ги надхвърляше, но това беше извънреден случай, дори тя трябваше да го признае. Той я е целуна отново, преди да се качи в колата. Грижи се за себе си. Не позволявай нито на дъщерите си, нито на някой друг да те ядосва и разстройва. Прошепна и кратко той. Помни, че те обичам. До вечера ще ти се обадя. Целунаха се за последен път. После Ейдън се качи в колата. Двигателят изръмжа, а успухът бумтя. Той и кратко помаха и потегли. Валето ги наблюдаваше с безизразно лице, а после и кратко се поклони на влизане. Вероник излезе на терасата на апартамента и се замисли. Леглото беше управено, докато обядваха, така, че нямаше следи от любовта им. Трудно беше да повярва на всичко станало, на това колко много означаваше той за нея. Струваше и кратко се, че са били винаги заедно. Толкова много неща се бяха случили от първата им среща в Рим. Чувстваше се различна, сякаш името на Ейдън беше отпечатано по цялото и кратко тяло. Зачуди се дали дъщерите и кратко ще го забележат, дали ще долувят промяната. Все още нямаше намерение да им казва за него. Беше прекалено рано, искаше и кратко се да даде време на връзката им, преди да им го представи. Не знаеше кога, но това нямаше значение, цялото време беше пред тях. Вероник се поразходи наоколо, заслушана штурците и реши да остане известно време в бунгалото, което беше наела за дъщерите си. Пристигаха в Ница в 4 следобед. вече беше почти 6. Когато се върна в апартамента си в Еден Рок, видя пред входа да спира Мерцедес, от който изскочиха Джой и Джулиет. И двете изглеждаха много красиви. Джулиет беше с дънки, тениска и пулувер, Джой носеше шорти и тениска и както винаги беше възхитителна. И двете момичета заедно се обърнаха, като ги повика и се зарадваха да я видят. Уморени ли сте? Попита ги тя и двете поклатиха глави. Спахме в самолета, обясни Джулиет. Обядвах, а госпожица прекрасна, както винаги яде два листа от маруля и маслинка. Аз хапнах гаши дроб. Джулиет изглеждаше доволна и не се чувстваше виновна. Не я е интересуваше, че е леко закръглена. Всички бяха. Съгласни, че Джой и Тими пък са твърде слаби. Тими. Заради тревоги ти стреса, а Джой заради работата си. Какво искате да правите? Попита ги майка и двете в един глас заявиха, че искат да поплуват. Харесваха токашния басейн. Вероник отида с тях, седна на ръба на басейна, потопила крака във водата, но не влезе да плува. Харесваше и кратко просто да седи и да ги гледа. След около час се прибраха по стаите си да се преоблекат за вечеря. По традиция всички тук се обличаха официално – жените с елегантни рокли и бижута, мъжете са сака, макар, че през последните години вратовръзките вече не бяха задължителни. Когато Вероник и Пол дойдоха за пръв път тук, мъжете задължително трябваше да са с костюми. Сега не беше толкова строго официално, но жените все още изглеждаха ослепителни в коктейлните рокли, а няколко от по-младите бяха в рокли от прозрачен шифон, дълги до земята. Изглеждаха ефирни и сексапилни. Джулиет и Джой бяха избрали малки черни рокли, а Вероник – дълга пола, панталон от бял сатен, ярко-розова копринена блуза и диамантени обици. Това бяха единствените официални дрехи, които беше взела от Рим и сега се радваше, че го е направила. За следващия ден щеше да и кратко се наложи да измисли нещо друго. Към средата на вечерята изплува и темата за София Марния и майка и кратко. Джоя попита дали иска да се види с тях. Джулиет беше уговорила среща в 10 часа следващата сутрин, преди да се отправят към замъка. Може да се видим след това, мамо, каза любезно Джулиет. Или да идеш направо в замъка. Не е задължително да се вижда с тях. Нямаха друг избор. Сега притежаваха собственост заедно с Софи. А тя им беше половин сестра, с която искаха да се запознаят. Освен това бяха обещали да разкажат всичко на Тими, която умираше да разбере какво е станало. Не знам. Не мисля, че искам да се запозная с майката, а когато се замисля за това, си давам сметка, че всичко е станало твърдо отдавна и може би трябва да го направя. За да задоволя собственото си любопитство, ако не друго. А може би трябва да съм там заради вас двете. И сутринта можеш да го решиш, предложи Джой и после и кратко разказа за новия менеджър, когато беше наела. Беше харесало онова, което той и кратко бе казал. Освен това, човекът имаше много добра репутация като менеджър на изгряващи звезди. Въпреки че беше едва на 32. Казваше се Рон Магуайер. Беше и кратко препоръчал и нов агент. Агентът вече и кратко избираше по-добри роли. А Рона уреждаше в национални рекламни кампании чрез солидните си връзки с рекламните агенции, с които работеше. Джой беше възхитена от новите възможности пред нея, както и от факта, че баща й кратко беше помогнал, така че да може да преследва мечтата си. Вероник никога не беше правила подобно нещо. Сега се чувстваше малко виновна, като слушаше, но поне Пол не беше направил нещо за нея. Можеше да види колко много означава това за Джой, така че може би той беше имал право. Започваше да мисли, че трябва да е по-благо към работата им и да ги подкрепя повече. Дъщерите и кратко бяха достатъчно големи, за да взимат правилните решения, дори да не съвпадаха с нейните. Останаха дълго на масата и разговаряха. Джулиет още не беше отворила магазинчето след смъртта на баща си и не смяташе да го прави преди деня на труда но беше решила да наеме хора, така че да може повече да пътува. Освен това искаше да направи някои подобрения, както бе предложил баща и кратко. И макар още да му беше едосана, Вероник беше трогната от онова, което беше сторил за момичетата, помагайки им да изпълнят мечтите си. Вече беше поблагосклонна към актьорската кариера на Джой, а може би фурната наистина подхождаше на Джулиет, макар да и кратко беше трудно да го разбере. Джо изглеждаше пощастлива и много поспокойна. Явяваше се на прослушвания за подобри роли и това я е воодушевяваше. Тими още не беше готова да отвори приюта си, но и двете и кратко се стри казаха, че смята скоро да го направи. Докато изпращаше дъщерите си, Вероник отново се замисли за двете емарния. Не искаше да се среща с Елизабет, майката на Софи, но беше любопитна по отношение на момичето. Щеше да преспи с тази мисъл, както я бе посъветвала Джой, и на сутринта щеше да реши. След като си пожелаха лека нощ и Вероник се прибра в стаята си, ейдън и кратко се обади. Тък му бе спрял в Штутгърд, за да пренощува на път към Берлин. Беше шофирал часове наред, без да спира. Признай кратко, че през целия път е мислил за нея. И аз си мислех за теб, каза Вероник. Липсваш ми. Седеше на терасата под лунната светлина, докато си говореха. Беше и кратко хубаво, като знаеше, че се бяха любили в леглото и кратко, преди той да си тръгне. Това го превръщаше в част от всичко наоколо, въпреки колебанията му. Щеше да си спомня за него, за тялото му всеки път, когато се къпеше във ваната. — Как са момичетата? Попита той така, сякаш ги познаваше. — Добре са. Всички сме нервни заради утрешния ден. Не е лесно да се запознаеш с полусестра, за чието съществуване не си подозирал. Сигурно е така. А ти какво реши? Ще идеш ли или ще се присъединиш направо в замъка? Сутринта ще го реша, ще видя как ще се почувствам. Все още изпитваше смесени чувства към всичко това, дори и към посещението в замъка, който някога беше обичала. Изпращам ти добри мисли, топло каза той. Звучеше уморен. Вероник знаеше, че няма търпение да стигне в Берлин на следващия ден и да започне подготовката на изложбата. Поговориха още малко, след това си пожелаха лека нощ. Вероник се отпусна в леглото и си спомни как правиха любов и предната нощ, и тази сутрин. Връзката им изглеждаше сюрреалистична. От начина на запознанството им, повторната им среща във Венеция, следващите им пътувания и един рок тази сутрин. Всичко беше станало толкова бързо, че понякога и кратко се струваше трудно да повярва, че той е истински. Но ето, че го имаше и току-що и кратко се беше обадил, беше и кратко признал, че обича, и тя му беше повярвала, а после той и кратко каза, че очаква в Берлин. Обичаше достоинството му, честността му, неговата гордост интелекта му, нежността и добротата му. Припомни си някой специални мигове с него от изминалите дни и знаеше, че с каквото и да ги изненада бъдещето, щеше да е нещо истинско. 12. моментът, в който Джо и Джулиет трябваше да потеглят към Сен Пол Дюванс за срещата си с София Марния и майка и кратко, наближаваше, а Вероник все още се чудеше дали да тръгне с тях. Трите се насладиха на великолепната хотелска закуска на терасата, сред летящите наоколо птици. В крайна сметка Вероник реши да не отива, но когато ги видя да тръгват, отново промени решението си в последната минута. Идвам. Извика тя припряно, сграбчи чантата си и хукна след тях. Носеше бели дънки, бяла блуза и равни розови обувки за обиколката и замъка след срещата им. Скочи в колата с дъщерите си. Бяха наели шофьори знаеха? Часен пол е на половин час път, а градчето, в което се намираше замъкът, беше на няколко минути разстояние от... Там. Вероник седна на задната седалка до Джулиет, загледа се през прозореца и не пророни и дума. Джой седеше отпред и си говореше шофьора. Вероник си спомни деня, в който беше купила замъка по настояване на пол. Той дори беше обсъждал да се преместят да живеят там. Беше се влюбил в красивия замък от 18 век. Вероник също го харесваше, но ремонтът и поддръжката му струваха цяло състояние. Проектът се беше оказал доста скъп, но Пол беше поштурил по мястото и тя в крайна сметка реши, че си струва. С момичетата спряха да ходят там след развода, а и Пол никога не заведе отново децата. Прекарваше там лятото с приятели, докато накрая не спря окончателно да го посещава, най-вече защото замъкът изискваше поддръжка. Просто го изостави и на местни пазачи, които да го наглеждат и да извършват дребни поправки. От 20 години всичко там вероятно постеше, а сега беше отговорност на момичетата или на онзи, който реши да го купи. Вероник се надяваше скоро да го обявят за продажба и да не позволят да се превърне в излишно бреме. На никоя не беше необходим. Всъщност не беше необходим и на нея. И на пол, дори докато още бяха семейство, но сега беше още по-ненужен. Найкратко се искаше да инвестира в поддръжката и ремонта му заради дъщерите си. Шато Дюбрис представляваше бездънна яма за пари и така си беше от край време. Колата се движеше бавно през сен Пол Дюванс и скоро се озоваха на главния площад. По дърветата пред местния ресторант седяха възрастни хора и разговаряха. Вероник видя познатия каменен път, който се виеше по стръмния хълм до църквата. Типичен за средновековното градче, той беше едва няколко стъпки широк и по него не можеха да се движат коли. После продължиха към Биот на няколко километра по-нататък. Красивото градче все още пазеше старите си укрепления. Имаха адреса на Емарния и щяха да се срещнат в медицинския център на Елизабет, на няколко крачки от дома и кратко, Софи живееше с майка си. Няколко минути по късно Мерцедесът спря пред малка живописна каменна къща. Приличаше на Миша къщичка от детска приказка. Отвън висеше табела с името на Елизабет Емарния заедно с думите Емдисен да е едно отдолу. Тя беше местният домашен лекар. Трите жени слязоха от колата. Наоколо нямаше никого. Джулиет и Вероник последваха Джой към входната врата, тя натисна звънеца, но в продължение на минута никой не отвари. После една слаба суховата руса жена се показа на вратата. Беше със сива лена рокля, русата и кратко коса беше прибрана назад. Носеше равни обувки, на китката и кратко се виждаше мъжки часовник. Със сериозен поглед огледа трите жени. Имаше насите сини очи. Лицето й кратко беше сбръчкано, не носеше грим. Очилата й кратко бяха вдигнати на главата. Приличаше на селски лекар, по нея нямаше нищо излишно. Усмихна се предпазливо, когато Вероник и Джулиет се приближиха. Аз съм Елизабет Емарния, каза тя направо и те надушиха миризмата на дезинфектант от малкия спетнат кабинет. Гледаше право към Вероник, докато се представяше, и протегна ръка. Дължави извинение, тихо каза Елизабет на сносен английски. Никога не съм искала да ви притеснявам, нито пък да научавате за мен. Всичко беше една голяма грешка. Вероник не беше очаквала такава прямота и думите й кратко я изненадаха. Очите и кратко се напълниха със сълзи, тя кимна и стисна ръката на Елизабет. Навремето тази жена е била красавица, но сега от красотата и кратко не беше останало почти нищо. И макар да беше пет години по-млада от Вероник, изглеждаше поне с десетилетия по Лицето на Вероник беше запазило младежкото си излъчване, кожата й кратко беше идеална. Елизабет беше различна, личеше, че животът ти кратко не е бил лесен, работила е. Много, отглеждала е сама детето си. В нея нямаше нищо фриволно и беше трудно човек да си представи как по себе влюбил в нея, дори да е била красавица на младини. Аферата им явно беше плод на лятна скука край селския замък. Датата на раждането на Софи девет месеца след лятото, през май, показваше, че случаят е бил точно такъв. Пол никога не беше се ограничавал в желанията си, особено ако включваха и жени. Вероник внезапно изпита съжаление към тази жена, оказала се бременна още като момиче и то от мъж, когато не го беше грижа. Или поне не задълго. Замисли се, дали раждането на още едно дете беше подхранило егото му, или просто се задявал с едно селско момиче. Ако случаят беше такъв, то Елизабет беше платила висока цена за егоизма му, отглеждайки дъщеря, от която той никога не беше се интересувал. Заповядайте вътре, Учтиво ги покани жената, след като се здрави с Джой и Джулиет и ги въведе в кабинета си. Всичко изглеждаше старо и увехтяло, но беше безупречно чисто. Когато влязоха, една медицинска сестра стерилизираше инструментите, но изчезна веднага, щом се настаниха на столовете срещу бюрото на Елизабет. Тя си сложи очилата и се обърна към двете момичета. Знам, че сигурно е много тежко за вас. И съжалявам за това. Двете са Софии никога не сме очаквали нищо от баща ви. Не я е виждала още откакто беше съвсем малко момиченце, аз не бях се чувала с него от 10 години. Цялата тази работа с замъка ни дойде изневиделица. Софи следва в Гренобъл. Надява се да изкара практиката си в Париж някой ден и да се установи да работи там, или пък да се върне и да започне работа тук с мен. Няма желание да задържи замъка. Докато говореше, те се зачудиха къде ли е Софи и дали в крайна сметка не се беше отказала да се срещне с тях. Мисля, че тя ще е повече щастлива да ви отстъпи своя дял срещу скромна. Но честна сума. Това ще и кратко помогне да се издържа по време на следването, но няма намерение да се възползва от вас по никакъв начин. Колкото по-бързо се отърве от всичко това, толкова по-добре за всички ни. Елизабет не спомена останалата част от завещанието, но след онова, което Пол беше оставил на законните си дъщери, според Арнолт оставаше съвсем малко. Особено след парите, които беше завещал на Тими, за да направи приюта. Така не оставаха. Достатъчно пари за другите и само подаяние за дъщеря му във Франция. Мислите ли да продадете замъка? Попита Елизабет двете млади жени и те кимнаха. Бяха впечатлени от нея. Изглеждаше симпатична жена и всичко, което беше казала, бе честно. Бяха се подготвили да намразят и нея, и полусестра си, но у нея нямаше нищо неприятно. Не искаме да се захващаме с ремонта му, обясни Джой. Никой от нас не живее там. Вече не идваме във Франция през лятото, освен за някоя седмица с майка. Сестрите ми живеят в Нью-Йорк, аз в Лос-Анджелис. Той просто не ни е нужен. Вероник не каза нищо, само слушаше разговора им. Видяхте ли го вече? Попита Елизабет. Чувам. Че е в много лошо състояние. Мисля, че баща ви отдавна е спрял да го поддържа. Не мисля, че въобще го е виждал от 13 години насам, от последния път, когато видя Софи, а тя тогава беше на 10. Повече не се върна. Каза го без упрек или обвинение. Изглежда нямаше какво да каже за него, нито добро, нито лошо. Спомниха си доклада на детектива. Беше живяла 20 години с друг мъж, неин колега, който беше починал преди две години. Този човек е бил истинският баща на Софи, а не Пол, който я беше виждал едва няколко пъти. «Днес ще идем там», отговори Джулиет и Елизабет Кимна. В този момент на вратата се появи младо момиче. Приличаше на тинейджерка. Беше много слаба, с детско, невинно лице и огромни зелени очи. Момичетата си помислиха, че това може би е по-малка сестра на Софи, но в мига, в който Вероника видя, вече знаеше коя е. Девойката беше миниатюрна и деликатна версия на пол. Изглеждаше съвсем като него, би могла да мине дори за дъщеря на Тими, която също приличаше много на баща си. Имаше и силна прилика с Джулиет, но нямаше нищо общо с Джой, която приличаше на майка си. Същински пол. Русата и кратко коса можеше и да е от майка и кратко, но нямаше никакво съмнение кой е бащата. Вероник застина, когато я видя. Момичето им се усмихна срамежливо, влезе в стаята и застана до майка си. Изглеждаше грациозна и ефирна, с дълга руса коса, която се спускаше по гърба и кратко. С това сладко личице беше точно като Алиса в страната на чудесата. Това е Софи. Представя майка и кратко. Много се притесняваше от срещата с вас. Елизабет им се усмихна. И аз също. Нямахме представа какво изпитвате към нас. Оценявам, че сте толкова мили. После се усмихна на дъщеря си и кратко заговори на Френски, който единствено Вероник разбираше напълно. Уверяваше Софи, че не са ядосани и са много симпатични. След това отново се обърна към тях. Английският и кратко не е толкова добър. Софи Кимна със срамежлива усмивка. Трудно човек можеше да се представи като студентка по медицина, изглеждаше на 15. Иска да стане педиатър, добави Елизабет и Софи отново Кимна. Явно разбираше какво казва майка и кратко, но беше твърде срамежлива, за да говори с тях. Джо кратко протегна ръка с топло усмивка. В това момиче нямаше нищо заплашително. Изглеждаше млада, свенлива и оплашена, и двете и кратко полусестри изпитаха съжаление към нея. Здравей, Софи! Аз съм Джой и съм най-малката. С три години съм по-голяма от теб. Живея в Лос Анджелис. Софи отново се усмихна и кимна. Уча медицина, каза тя несигурно на английски. Искам да стана лекарка. Като майка. Аз пък съм готвачка, усмихна и кратко се Джулиет. Живея в Нью-Йорк и правя сандвичи, бисквити и гато две, добави тя и потупа бедрата си, при което всички се разсмяха. Имам магазин, в който продавам сандвичи и сладкиши. На 28 съм. Най-голямата ни сестра Тими работи с бездомници. Не беше сигурна дали Софи ще я разбере, но Елизабет добави Ездев. Френският термин за бездомни хора. Тя е на 29 и също живее в Нью Йорк. И нито една от нас не е омъжена. Като за начало информацията изглеждаше достатъчна. Приличаш съвсем на татко, а също и на Тими. Предполагам, че и на мен, каза Джулиет. Само, че Тими е много слаба. Поговориха още няколко минути. Елизабет им предложи чай, но никоя не пожела. Накрая Вероник попита Елизабет дали двете с Софи не биха искали да дойдат с тях и да видят замъка. Софи трябва да го види, настоя Вероник и Елизабет се съгласи. Момичето се обърна към сестрите си и рязко поклати глава. Не искам Шато Дюбриз, ясно изрече тя. Много скъпо за мен. И за нас е скъпо удоволствие, успокоя Джойс усмивка. Искаме да го продадем. Но първо трябва да го видим, за да знаем в какво състояние. Софи Кимна След няколко минути всички излязоха навън. Елизабет се съгласи да ги придружи, а момичетата поканиха Софи да се настани между тях на задната седалка. Елизабет ги последва с колата си по. Познатия черен път Вероника имаше чувството, че е попаднала в някакъв сън. Току-що се беше запознала с любовницата на бившия си съпруг и пътуваха към стария им замък заедно с незаконната му дъщеря, седнала между собствените и кратко две дъщери. Струваше и кратко се сюрреалистично. Не можеше да не призная обаче, че и двете бяха много приятни жени, а Софи — много сладка. При това беше и умна. А майка и кратко изглеждаше почтена и достойна жена, въпреки на ситуация, в която се намираха всички. При запознаството си с Пол трябваше да е била на годините на Софи и може би също толкова наивна. Виновният беше той. Всички бяха на едно мнение по този въпрос. След последния завой замъкът се появи пред очите им. За миг дъхът на Вероник спря. Не изглеждаше по-различно, отколкото беше преди 30 години, когато го беше купила за Пол. Извисяваше се елегантен и благороден на фона на лятното небе обграден от красиви стари дървета. Беше изграден от камък, а около него имаше пристройки, които очевидно бяха в лошо състояние. Живият плет наскоро беше подрязван, а розовите храсти около къщата на пазача изглеждаха като излезли от приказка. Щом слязоха от колата, към тях се приближи голямо добродушно куче и размаха опашка. От къщичката излязоха пазачът и съпругата му, за да ги поздравят. Бяха доста възрастни и беше трудно да се повярва, че са в състояние да поддържат каквото и да било. Въпреки това, мъжът изглеждаше доста енергичен. Вероник им обясни на френски кои са и защо са дошли. Каза им, че са децата на Мусу Паркър и са тук, за да огледат замъка. Пазачът каза, че ги е очаквал и че адвокатът на Мусу Паркър му е пратил писмо, за да го уведоми за скорошното посещение на семейството. Не познаваше Вероник защото Пол го беше наел след развода им. Влезе вътре да вземе ключовете и отвори огромната порта. Вероник видя конюшните в далечината, където някога живееха кончетата на децата и кратко. Двамата с Пол бяха добри яздачи и обичаха да яздят сред полето и горите. Вратата изкърца като във филм на ужасите, докато пазачата отваряше широко. Обясни на Елизабет и Вероник, че жена му почиства вътре седмично, което им се стори невероятно, защото още щом влязоха, Вероник забеляза паежините, но реши да не спори. В коридора имаше дълъг килим, обюсон. Изведнъж чуха. Някакъв шум и Джулиет приклекна списък. Мамка му. Мислиш ли, че тук има прилепи? Попита тя майка си, а другите се разсмяха. Възможно е, отговори Вероник. Само, че през денят е спят. Джулият се намуси и всички последваха пазача в огромната дневна. Мебелите още бяха там, покрити с чершафи, завесите бяха същите, избелели до наузнаваемост. Имаше още два килима обисон, които бяха навити, както и гигантска камина. Замъкът все още беше напълно обзаведен. Пазачът отвори капаците на прозорците и пропусна слънчевата светлина вътре. Вероник с удоволствие установи, че помещението все още пази своето великолепие. Представи си как дъщерите и кратко си играеха там като малки. Имаше огромна трапезария с маса, която побираше 30 човека, няколко малки гостни и библиотека, пълна с стари книги. Кухнята пък беше реликва от друг век, с големи железни котли и огромна кръгла маса. Изкачиха се по елегантното стълбище до спалните с красиви гледки от прозорците а господарският апартамент навия болезнени спомени на Вероник. Беше си мислила, че там са били щастливи, но сега знаеше, че не е било така. Елизабет и Софи бяха доказателството за това. Баните също изглеждаха старинни и красиви. На масардата имаше поне още дозина малки стаи с кръгли прозорчета за прислугата. Пазачът обясни, че в мазето се помещават голяма винарска изба, склад... Вещи място за сушене на месо. Замъкът не изглеждаше толкова занемарен, колкото Вероник беше очаквала, но почти във всяка стая се виждаха следи от течове. Водопроводната инсталация още преди години създаваше проблеми, електрическата също трябваше да се ремонтира. Пазачът призна, че покривът над целия замък тече, а до грамата на прозорците е почти изгнила. Изискваше се много работа, за да стане отново обитаем. Момичетата никога нямаше да го използват. Колкото и красив да беше още, а той изглеждаше дори по отколкото го помнеше, нямаше абсолютно никакъв смисъл няколко млади жени да поддържат такъв имот, като в същото време си имат собствен живот и кариера, която да преследват. Дори и за нея, като сама жена, която прекарваше част от времето си в Париж, нямаше смисъл да го задържи. Елизабет се оглеждаше и клатеше глава, впечатлена от размерите и блясъка. Но се държеше така, сякаш посещава музей. Софи пък изглеждаше на ръба на паниката. За мен, не, не и не, заяви тя, като размаха пръсти посочи към себе си, а после разпери ръце, за да покаже колко е голям имотът. Много голям за мен и за маман. После имитира, че чисти с прахосмукачка и бърше праха, завърти очи, а двете и кратко по-големи сестри се разсмяха. Да, и аз смятам така. Веднага каза Джой. Твърде голям, прекалено, твърде стар, твърде скъп. Направи се, че си скуба косата, а Софи се засмя и кимна в потвърждение. Трошер Р. 3 Майката на Софи също кимна, след което се обърна към Вероник. Колко красив замък! Прекрасен е, но Софи никога няма да го използва. Живеем в малка къща близо до кабинета ми и през повечето време съм сама. И дъщерите ми няма да го използват, тъжно призна Роник. И тя не можеше да си представи да заживее там. Най-вероятно, щяха да продадат замъка на някой заможен чужденец, който щеше да го превърне в място, достойно за Луи-14. Никой друг не би пожелал да се заеме с ремонта му, нито пък би могъл да си го позволи. Единствената, която би могла да го направи, беше самата тя, но най-кратко се искаше да си причинява такова главоболие. Джой и Софи дълго разговаряха, помагайки си жестове, и изглежда бяха достигнали до пълно съгласие, а Джулиет се разхождаше наоколо сама. Когато бяха готови да посетят конюшните, не можаха да я намерят. Беше се върнала обратно горе. най не се появи при тях със замечтан поглед. Моля те, само не ми казвай, че си се влюбила в мястото, с кастрия Джой с видимо раздразнение. Не видя ли течовете във всяка стая? Прозорците? Всеки момент ще се разпаднат. А мама каза, че разбрала от пазача за покрива, пропускал като решето. Трябва да го продадем, решително заяви тя, знаеше, че ти ми ще подкрепи, дори и без да го е видяла. Не мога да се захвана с това. Живея в Л.А. и не мога да си го позволя. Нито пък ти. От него би станал невероятен хотел, изтъкна Джулиет докато вървяха към конюшните през високата трева. Не и преди да налееш милиони в него, практично отговори Джой. Джулиет беше мечтателка, но Джой не желаеше да участва точно в тази и кратко мечта, нито пък ти ми би го искала. Спри да гледаш така. Трябва да го продадем. Нататко тук му харесваше, тъжно каза Джулиет. Как пък не? Не е идвал тук от 13 години. И той не е искал да си създава главоболия. Дори и София е съгласна с мен. Посочи към момичето, което разбра какво си говориха и енергично закима. Ужасяваше се, че може да и кратко поискат пари за ремонта. Майка и кратко също имаше подобни страхове. Не можеха да си го позволят, едва покриваха сметките за малката къща, в която живееха. Посетиха конюшните и пристройките включително и къщата на пазача, където цареше бъркотия и миришеше на лучена яхния. След три часа в замъка вече бяха видели всичко, включително няколко стари полилея, складирани в конюшните, за които Вероник се сети, че ги беше купила, но така и не ги бяха използвали. Изненада се, като ги видя отново. Пол не беше правил нищо, откакто се бяха разделили. Отправиха се обратно към кабинета на Елизабет, която каза, че следобето чаква пациенти, а Джой увери Софи и майка и кратко, че не смята да задържат Шато Дюбриз и обеща да държи връзка с тях. Софи цяло на двете си сестри, а после и Вероник. Бяха се оказали красиви, млади жени, а и бяха се държали далеч по-любезно, отколкото се бе надявала. Срещата мина много добре, предвид обстоятелствата. Елизабет и Вероник си стиснаха ръцете. Вероник хареса някогашната си съперница, нещо, което не беше очаквала и отново изпита съжаление към нея. Поли кратко беше оставил по-лошо наследство отколкото на нея. Нищо не беше направил за жената. А София очевидно беше чудесно момиче. Пол отново беше извадил късмет, заобикаляйки се с. Хора, далеч по-добри, отколкото заслужаваше. Вероник и дъщерите й кратко се отправиха обратно към хотел «Дьокап». Джой не спираше да коментира състоянието на замъка, но Джулиет беше подозрително мълчалива и съзърцаваше пейзажа с отнесено изражение. Вероник беше изпитала носталгия, след като видя къщата, но беше съгласна, че трябва да се продаде. Изискваше твърде много работа, а нямаше разумна причина да задържат замъка. Аз пък все още си мисля че от него може да стане разкошен хотел, тъжно каза Джулиет сякаш на себе си, загледана през прозореца. Близо е до Сен-Пол-Дюванс и е на половин час от брега. Мястото е идеално и едва ли ще е нужна чак толкова работа? Ти полудя ли? Не видя ли в какво състояние е? Мислех си, че покривът ще се срути на главите ни. Кухнята е като излязла от тъмните векове и изглежда така, сякаш в нея готвят вещици, точно като в Макбет. А прозорците са готови да паднат. Не ме гледай така, Джулиет. Това не ти е магазинче за сандвичи в Бруклин. Говорим за замък, който не можем да си позволим да притежаваме. Дори и татко не е могъл. Гласувам да се отървем от него колкото се може по-скоро. Нямам пари за ремонт, нито пък ти. Ти ми очаква сумата от продажбата му, за да започне работа върху приюта си, Софи също се нуждае от пари. Не ще да слушам на луднича в план за превръщането му в хотел. Ако искаш хотел, купи си. Но в тая история не ме брой. Очите на Джулиет се насълзиха, докато слушаше сестра си, и през целия път до хотела мълча. Джой веднага се обади на Тими да и кратко разкаже за срещата с Софи и Елизабет и колко мили се бяха оказали. Тими изглеждаше облегчена и попита за замъка. Развалина е, потвърди Джой. Надявам се да успеем да се отървем от него. Някой ще трябва да изсипе цяло състояние във възстановяването му. Защо не се срещнете с агент за продажба на имоти, преди да си тръгнете? Попита Тими. Идеята изглеждаше добра. Двете с Джой още разговаряха, когато Джулиет влезе в стаята на майка си. Вероник седеше на терасата и мислеше за замъка. Все едно беше изпитала дежавю, а срещата и кратко с Елизабет и Софи се бе оказала поемоционална, отколкото дъщерите и кратко изглежда предполагаха. — Мамо, може ли да поговорим? Попита Джулиет и седна до нея. — Добре ли си? — Добре съм. Просто днес емоциите ми дойдоха в повече. — Съжалявам. Джулиет мълча в продължение на една дълга минута, като се замисли дали не оцелила неподходящ момент. Знам, че звучи налудничаво, но според теб колко ще струва да се изкупи дълът на останалите? Не знам, сериозно отговори Вероник. Първо трябва да се направи оценка. Вероятно няма да струва много, предвид състоянието, в което се намира. По него има много работа. Знам. Отвърна също толкова сериозно Джулиет. Беше се влюбила в замъка, виждаше се в очите и кратко. Би ли могла да ми заемеш парите, за да го купя, срещу наследството ми? Мога да използвам парите от татко, за да го ремонтирам, може да продам фурната и сама да върша някой от нещата тук, ако успея да намеря някой от местните, които да ми помагат. Какво мислиш? Би ли направила това за мен? Да ми помогнеш да го купя, имам предвид. Имам чувството, че съм като омадьосана. Почти същите думи беше използвал и Пол, когато беше поискал от нея да го купи. Поредното дежавю. Мога ли да си го позволя срещу делами от наследството? Отново запита Джулиет и Вероник Кимна. Ако наистина го искаш, мисля, че трябва да помислиш по въпроса, за да си сигурна. Не живееш тук. Трябва да обмислиш колко ще го използваш. Вероятно ще се наложи да се преместя тук, каза Джулиет така, сякаш това се разбираше от само себе си. Не мога да се занимавам с него отдалеч. Но наистина ли искаш да живееш тук? Вероник беше изненадана. Николи от дъщерите и кратко не желаеше да живее във Франция, трябваше да води истинска битка, за да ги доведе само за една седмица в годината. Може би. Мисля, че най-накрая открих къде искам да бъда. Помисли добре, преди да вземеш сериозно решение, посъветва майка и кратко, и после и кратко се усмихна. Джулиет изглеждаше пощастлива от когато и да било. Какво мислиш за Софи? Не можа да се сдържи да не попита. Тя наистина е много сладка, отговори Джулиет. Като хлапе И освен това много прилича на татко, нали? а също и на Тими, и на теб, въздъхна Вероник. Джулиет се върна в стаята си няколко минути по-късно. Джой говореше по телефона и я изгледа подозрително. Какво си намислила? Бойше се, че сестра и кратко може отново да се отплесне, както когато заряза кариерата си и си купи фурна в Бруклин. Според нея Джулиет постоянно правеше глупости, като например да прибира. Пълни на удачници. Мисля че може да го купя, сериозно отговори сестра и кратко и Джой разбра, че тя не се шегува. Ще стане красив хотел. Но ти нищо не разбираш от хотелиерство, напомни и кратко Джой, в бесена заради пълната липса на реализъм у сестра си. Нищо не разбирах и от пекарство, но фурната ми работи прекрасно. Ами парите, които татко ти даде за въпросната фурна. Настоя, Джой. Татко ни даде пари, за да осъществим мечтите си. На Тими, за да си направи собствен приют за бездомни. На теб, за актьорската ти кариера, да си найемеш свестен менеджер и да взимаш уроци по актьорско майсторство, така че да си намираш по добри роли и да спреш да разнасяш подноси. А ако мечтата ми се е променила и искам да превърна замъка в хотел, не мисля, че е чак толкова ужасно, това пак си е моята мечта. Какъв е проблемът? Джоя слушаше внимателно, знаеше какво има предвид. После поклати глава. Обичам те, но ти си се побъркала. Ще ти струва цяло състояние да оправиш мястото. Откъде, дявол да го вземе, ще намериш парите? Много от нещата мога да ги свърши сама, а мама може да ми заеме парите, ако се съгласите да ми продадете дяловете си. Съвсем сериозна си, нали? Джой е изгледа удивена. Джулиет Кимна Никога през целия си живот не беше била толкова сериозна. Имаше усещането, че всичко е предварително замислено, прощалния подарък от баща им, който бе искал да постигне нещо повече, отколкото сандвичите в Бруклин, а сега можеше да го направи. Можеше да превърне Шато Дю Бриз в красив малък хотел и да го управлява сама. Може би дори би могла да поеме кухнята. Умът и кратко се носеше в безброй различни посоки, докато двете се прообличаха, за да идат до басейна. Малко по-късно Вероник се присъедини към тях. Постояха в бунгалото, почиваха си, лежаха на слънце, а сервитьорът им донесе студени напитки. Животът беше прекрасен и беше чудесно, че са заедно. Когато Вероник се върна в стаята си, Ейда ни кратко се обади. Как мина, Срещна ли се с тях? Звучеше разтревожен за нея. Софи прилича на ангел и е точно копия на баща си, тъжно отговори Вероник. А майка и кратко изглежда много почтена жена. Тя е разумна и не търпи глупости, освен това е сериозна и уважавана личност. Сигурно е била луда по него точно като мен, когато бях младо момиче. Когато се срещнахме, ми се. Извини. Като тегля чертата, всичко мина добре. Просто беше изтощително в емоционален план. После всички отидохме в замъка. А там как беше? Вероник звучеше уморена, но според него се беше успокоила след срещата и той изпита облегчение. Замъкът е дори покрасив, отколкото го помнех, и се оказа точно в такова състояние, каквото предполагах. Прилича на дома на Риб Ваноинкъл и изглежда като недокоснат от 100 години. Ремонтът му ще струва цяло състояние. Тими, Джой и Софи искат да го продадат. Елизабет настоява за същото. Не могат да си позволят да го запазят и да го поддържат, а им трябват пари. Джулиет обаче се влюби в него и иска да го превърне в хотел. Тя е мечтателката в семейството, но мисля, че е сериозна в намеренията си. Иска да откупи дяловете на сестрите си и сама да свърши работата, ако намери кой да й кратко помогне. А тя може ли да си го позволи? Зачуди се той. Иска да й кратко заема парите. Бих могла, но ще искам разрешение от сестрите и кратко. Не желая да си мислят, че я фаворизирам. Винаги беше внимавала, искаше да е честна към всички. Тогава го направи, каза той. Не и кратко отказвай. Ако можеш да си го позволиш, помогни и кратко. Може би това е съдбата и кратко, и не е само мечта. Ако е така, ще намерим начин, спокойно отговори тя, трогната от думите му, изречени в подкрепа на момиче, което той дори не познаваше. Никога няма да забрави, ако и кратко помогнеш, нито ще ти прости, ако откажеш. Още преди Джулиет да излезе от стаята... Вероник почти беше решила да и кратко заеме парите, но искаше да говори и с останалите. За мъж, който нямаше деца, Ейдън имаше твърде категорични решения за онова, което тя трябваше да направи. В случая беше съгласна с него, той имаше право. Ще имаме дълги разговори, когато се приберем. Тя иска да продаде фурната и да се премести тук. Значи трябва да е наистина сериозна в намеренията си. Ейдън беше впечатлен. Също като нея. Мисля, че е така. Е, ами струва ми се, че всичко е минало по-добре от очакваното, каза той. Вероник беше щастлива, че разговарят. Хубаво беше да знае, че някой го е грижа за живота и кратко. За нея това беше нещо ново. Така е. Как върви изложбата? Още не съм ходил в галерията. Представителят ми е тук, дойде да провери нещата. И с него още не съм се виждал. Исках преди това да те чуя. Колко дълго ще останат? Дъщерите ти? Ейдън нямаше търпение да се срещнат в Берлин. Още не знам. Може би два дни. Едва ли ще останат повече? Кажим да побързат да се прибират, че те чакам в Берлин, нетърпеливо настоя той. Липсваш ми, Вероник. И ти ми липсваш, призна тя и се усмихна широко. Толкова хубаво и кратко беше да си говори с него. Точно от това имаше нужда след тъгата, която я е налегна, като видя отново замъка. Сякаш бе отишла на посещение на всичките си разбити надежди. А сейдън всичко беше ново. Разговорът с него я караше да се чувства млада и изпълнена с надежда. Едно обща медицина – фъра. Б. пъра. Две хторти, фъра. Б. пъра. Три твърде скъпо за ремонт – фъра. Б. пъра. Тринайсет същата вечер Джой, Джулиет и Вероник вечеряха в големия ресторант на Еден Рок. Имаха много да си говорят за замъка и срещата се марние. И трите бяха приятно изненадани от Елизабет и Софи, а Джулиет не можеше да спре да говори за замъка. Джой все още мислеше, че сестра и кратко е луда, щом иска да го купи. Самата тя беше съвсем категорична, че иска да се отърве от него възможно най-скоро и отново го повтори на сестра си, когато се прибраха стаята си. Мисля, че мога да направя страхотни неща с него, възрази Джулиет с решителност, каквато Вероник не беше виждала в нея. На следващия ден дъщеря и кратко отново повдигна въпроса за заема. Вероник не беше против, стига Джой и Тими да са съгласни. Искаше и да се направи оценка на имота, за да може да се изчисли стойността на всеки дял. Джулиет заяви, че ще остане в Южна Франция колкото трябва, за да получи оценката. Смяташе също да разговаря с архитект за стойността на ремонта. Беше съвсем сериозна и още същата сутрин се обади на агент по недвижими имоти в Сен Пол Дюванс, за да си оговори среща с него след обеда. Джой вече беше обявила, че си заминава на следващия ден. Новият и кратко агент и кратко беше изпратил имейл за прослушване за по-добра роля в сапунен сериал, което можеше да означава, че ще се задържи в шоуто поне за месец. Менеджерът и кратко пък искаше да разговарят за голяма рекламна кампания за козметична линия. И двете възможности бяха чудесни, така че не искаше да ги спусне. Нямаше търпение да се прибере и на няколко пъти разговаря с менеджера си. Описа го като симпатичен и наистина умен младеж. Джулиет на Шгая попита дали не излизат заедно, но Джой. Отрече и заяви, че връзката им е строго делова, макар да бил хубавец. И Вероник беше мислила за това. Младежът изглежда, проявяваше необичайно внимание. Макар Джой да настояваше, че това е просто и само работа. Трите се насладиха на мързелив следобед в бунгалото и на басейна, а Джой и Джулиет плуваха до Шамандурата, както когато бяха деца. Вероник беше сама, когато получи СМС от Николай Петрович, който я питаше къде е в момента. Отговори му, че е в хотел Дьокъп с две от дъщерите си. Той незабавно и кратко отвърна че се намира на яхтата си край Сен-Жан-Капфера и този следобед ще се отправи в нейната посока. Дали тя и дъщерите и кратко не биха искали да вечерят на яхтата? Твърдеше, че за него ще е чест и Вероник е досмеша. Помисли си, че би било забавно дъщерите и кратко да се запознаят с него. Освен това, сигурно щеше да им е интересно да видят яхтата му. Знаеше, че той притежава няколко. Щеше да е хубаво да се срещнат. Изпрати му Есемес, че за тях ще е удоволствие, и той отговори, че лодката му ще ги вземе в 8 часа от пристана край Еден Рок. Когато дъщерите и кратко се върнаха от плуването, тя им съобщи за предстоящата среща. Николай Чи попита обърка на Джулиет. Никога не беше го чувала и не можеше да си представи как майка и кратко се бе запознала с него. Знаеш колко мрази яхтите, мамо? От тях ме хваща морска болест. Мисля, че неговата е достатъчно голяма, че да не ти прилушее. Нека да идам. Не го беше виждала, откакто вечеряха на терасата на апартамента му в Рим, след като едва не беше убил с си. Не беше споделила с дъщерите си за това, а още по-малко, че едва не се беше оставила да блъсне. Как се запозна с него? Озадачи се Джой. Майка и кратко беше скромна жена и необщуваше с милиардери сяхти. Срещнахме се в Рим, преди да идва в Венеция, за да проуча картината от баща ви. Звучеше достоверно, макар обяснението да беше непълно. Руснак е, добави тя, за да ги подготви за поведението му на човек, по-голям от живота. Надяваше се само да не опита да съблазни някоя от момичетата, макар да се съмняваше, че би го направил. Звучи ми скучно, каза Джулиет, която не беше в настроение за вечеря на яхта. Джой пък каза, че това е последната им вечер заедно, преди да се върне в ЛА и не иска да прекарва с непознат. Сестра и кратко я подкрепи. Не мисля, че ще ви е скучно, загадъчно каза Вероник. А ако ви доскучае, обещавам да се приберем рано. Просто ми се доверете. Мисля, че ще ви е интересно да се запознаете с него. Много е колоритен. Мамо, ти да не излизаш с него. Подложия на разпит Джой, без наистина да го мислеше, а Джулиет извърти очи, сякаш идеята и кратко се струваше глупава. Още по-малко биха могли да си представят, че майка им бе пропътувала цяла Италия в компанията на британски фотограф с 11 години помнат от нея, както и че смята да иде при него в Берлин веднага след заминаването им. Вечерях с него, скромно обясни Вероник. Момичетата неохотно, но все пак се съгласиха да отидат до яхтата след настояванията на майка си. Към 6 часа се прибраха, за да се изкъпят и прооблекат. Вероник се замисли какво щеше да каже Нейдън. Спомни си равността му към Николай и как си издразни, когато той кратко прати СМС в Венеция. Нейкратко се искаше да го ядосва и реши да му каже, след като вечерята приключи. Не искаше да го лъже. Преди да тръгнат към лодката на пристанището, набързо му написа съобщение, излизам да вечерям с момичетата. По-късно ще говорим. Обичам те. В. За момента това беше всичко, което му трябваше да знае. Облече се набързо и отида при момичетата, за да ги вземе. Завари Джой да зяпа огромната яхта, закотвена пред хотела. Беше. Два пъти по-голяма от всеки друг плавателен съд наоколо. Мисля, че това е боен кораб. Или круизен, каза тя. Яхтата изглеждаше зловеща, целият корпус беше боядисан в черно, а към кърмата бяха привързани две големи моторни лодки. Виждаше се как в едната се качват група моряци. Мисля, че там ще вечеряме, внимателно каза Вероник, а Джулиет се втренчи в нея. Ти шегуваш ли се? Кой е тоя тип? Руски олигарх. Не съм сигурна с какво се занимава, но явно е известен. Трябва да е търговец на оръжие, за да има такава огромна яхта, коментира Джой. Последваха майка си на до пристана, където моторната лодка вече ги чакаше шестима униформени моряци и техния командир, който ги посрещна. Екипажът беше британски. Изглеждаха доволни да видят момичетата. Поздравиха ги любезно, след което им помогнаха да се качат на катера. Джой не можа да се сдържи да попита за яхтата и единият от моряците осведоми, че е дълга 137 метра и по-настоящем е една от двете най-големи частни яхти в света. Каза още, че на нея има площадка за хеликоптери и плувен басейн, а собственикът вече строи още по-голяма. Джой кимна и погледна очудена Джулиет. И двете бяха впечатлени от познанството на майкин с човек, който притежава такова чудо. А още повече се изненадаха, като го видяха. Николай ги очакваше на палубата. Беше с бял ленен панталон и разкопчена бяла риза, около врата му висеше дебела златна верига и носеше златен ролекс, инкрустиран с диаманти. Развълнува се, като видя Вероник. Прегърне е топло, поздрави Джой и Джулиет а един сервитюр им подаде чаши шампанско. Искате ли да ви разведа и сяхтата? Попита ги той и трите ентусиазирано се съгласиха. Поведе ги по стълбите към горната палуба, която беше просторна и открита, и имаше бар, лятно кино за топлите вечери и хеликоптерна площадка, която изглеждаше гигантска. После слязоха до кабината на Штурвала, където капитанът и трима офицери ги разведоха наоколо. Екипажът се състоеше от 50 човека, повечето от които в момента бяха на палубата. При всяка възможност Николай се обръщаше към Вероник и кратко се усмихваше, сякаш бяха стари приятели, което не остана незабелязано за дъщерите и кратко. Вероник не беше сигурна дали са ужасени или впечатлени, но и двете бяха изненадани, и от. Николай, и от яхтата, която изглеждаше голяма почти колкото през океански лайнер. Разгледаха и каютите за гости. Двете гостни киносалона, огромния гимнастически салон с всякакви видове екипировка, както и спа центъра. Николай гордо ги уведоми, че разполага и с фризьор и маникюристка. Имаше и богата библиотека, просторна трапезария с дървена ламперия, в случай на лошо време, както и една още по-голяма и открита за топлите вечери. Всеки етаж разполагаше с вътрешен бар и места за сядане, както и с играл на зала, където Николай каза, че обича да играе покер с приятели. Последната им спирка беше в кухнята. Храната се приготвяше от трима готвачи и четирима помощници. Яхтата приличаше на плаващ град. Когато се върнаха на главната палуба, там ги очакваше хайвер, сервиран на един от външните барове. Самото им пребиваване тук беше изумително преживяване и Вероник забеляза, че дъщерите и кратко са силно впечатлени. Домакинът им беше чаровен, приятен, Интелигентен и гостоприемен. Очевидно много се гордееше с яхтата и се радваше да има покаже. В него несъмнено се долавяше нещо недодялано, но беше извънредно мил и приятелски настроен към тях. Преминаха от шампанско на водка с хайвер. Джулиет не показа никакви признаци на морска болест. Николай им обясни, че човек не може да почувства клатене на яхтата заради огромните стабилизатори. Сподели нея е прекусил няколко пъти Атлантика и има по-голяма яхта, която държи на Карибите край Сейнт Бердс. Луксът тук беше зашеметяващ. Вероник се замисли как ли би реагирал Ейдън на всичко това. Едва ли имаше смисъл да се отправят възражения, човек можеше само да гледа с удивление. Трудно беше да си представиш, че някой би могъл да има толкова пари. А яхтата беше красива, макар разкошът да беше прекален. Предлагаше всяко удобство, което би могло да се купи с пари. Само картините по стените струваха милиони. Интериорът беше крещящ, но подхождаше на Николай. Имаше две картини на Пикасо на борда, няколко на Джаксън Полок и един голям шагъл в главния салон. Момичетата останаха без думи, особено Джулиет, която разбираше от изкуство. Вероник се засмя, като видя удивлението на лицата им. Час по-късно Николай ги поведе към масата за вечеря. Бюфетът, подреден за тях, бе истинско пиршество. Нямаше и следа. От младата му компаньонка. Изглежда беше сам, макар Вероник да подозираше, че момичето е някъде на борда. Беше оставил да го чака спалнята с часове, докато двамата вечеряха на терасата в Хаслер и това не го притесняваше. Беше от онези мъже. Които винаги имаха красива жена до себе си, дори и само като аксесуар. Майка ви разказа ли ви как се запознахме? Попита Николай дъщерите и кратко, докато вечеряха. Не, не, каза Джой и много изгледа майка си. Сега, когато и тя се беше запознала с него, беше още по-любопитна. Едва не я убих в рим с Ферарито, обясни той и разкаян поглед на Вероник, която му се усмихна за да го успокои. Беше ужасно, а тя след това се държа толкова мило. Трафикът беше кошмарен, всички караха твърде бързо. Нако съм успях да не я блъсна? Бяхме отседнали в един и същ хотел, така че отведох там и извиках лекар. А после вечеряхме, гордо обяви той, сякаш вечерята с нея беше особена чест. И ето, че сега сме тук, приятели. Вие сте на яхтата ми. Фрим ми кратко обещах, че ще поканя на вечеря. Сетюардът им наля, шато Марго от 1983. Ти нищо не си ни казала, мамо. Обвини Джой, задето беше скрила инцидента Фрим. Бях добре, омалуважи случката Вероник. Литна във въздуха като пеперутка, каза Николай, спомняйки си ужасния миг, когато бе помислил, че ще убие. Рим е много опасен град. Как беше във Венеция? Прекрасно. Посетих манастира, за който ти споменах, във връзка с моята картина. Сега я проучват. Още не са ми се обадили. После бях в Сиен и Флоренция, беше фантастично. Обожавам уфици, добави тя, а дъщерите и кратко я изгледаха очудено. Кога си правила всичко това? След Венеция, невинно отговори тя. Преди да се срещнем тук. И не си ни казала. Мислехме, че си се върнала в Париж. Ами понеже и без това бях в Италия, реших малко да поразгледам, смотолеви тя. Дъщерите и кратко се спогледаха, но тя се направи, че не забелязва. Опитаха профитеролите и шоколадовото суфле за десерт. Николай запали пура и се обърна към Вероник. Имам един проект за теб, каза той и кратко се усмихна. И за двете момичета беше очевидно колко много я харесва. Искам да ми нарисуваш портрет. Наемам те да го направиш. Ще дойда в Нью-Йорк през есента, може да е тогава. Не я попита дали иска, нито дали има време. Реши, че е. Свободна, а тя се засмя на предложението му. Дори не знаеш, дали харесваш работата ми. Не съм рисувала портрети от дълго време, не и сериозни. Много е добра, прекъсна е Джой. Имаш доверието ми, заяви Николай и размаха пурата си. Вероник обичаше миризмата на Пури, напомняше и кратко на баща и кратко, предположи, че е Куиба. Ще ти кажа, кога идвам. Може да останеш разочарован. Вероник беше много притеснена от идеята, но не и Николай. Не вярвам. Обеден съм, че си голяма художничка, каза той. Сервиторката им наля, шато дейкем и всички отпиха с наслада. Николай разказа за колекцията си от произведения на изкуството и покани момичетата да му гостуват в дома му в Лондон или на някоя от яхтите, по всяко време. Поговориха още час, след което Вероник обяви... Че е време да се връщат в хотела, денят им беше дълъг, а Джой си тръгваше рано на следващата сутрин. И трите съжаляваха, че трябва да се прибират. Николай се беше оказал изключително приятен домакин, а пребиваването им на яхтата беше незабравимо преживяване. Той целуна и трите, а после им маха, докато се отдалечаваха с катера. Когато Вероник и дъщерите и кратко се върнаха в хотела, се чувстваха като пепеляшка след полунощ. Боже, мили, мамо! Какво беше това? Възкликна Джой, докато влизаха в фойето на Еден Рок. На лицето й кратко беше изписана широко усмивка. Неистина ли едва не те е убил Фрим? Не съвсем, нямаше как да ме удари, каза тя и наум добави, благодарение на Еден. Но се държа много мило. Имаше великолепен апартамент в Ехаслер, вечеряхме на терасата му. Това ми звучи доста пикантно, мамо. Джоя гледаше с ококорени очи, а майка и кратко се разсмя. Никога не им беше хрумвало, че тя може да познава човек като него. Не беше така, я тя. Той си имаше приятелка. Много красиво момиче, беше по-млада от теб. Хич не се очудвам, обади се и Джулиет. Видях една красавица да се вмъква в фризерския салон. Докато обикаляхме, но когато влязохме там, беше изчезнала. Не мога да повярвам, че има такава яхта. Той сигурно е най-богатия човек на света. Само един от тях каза Вероник. През последните години се беше навадила съвсем нова порода богаташи и човек често можеше да се натъкне на тях в Европа. Самата тя беше виждала и други като него в Париж. Яхтата... Беше невероятна, нали? Не мога да повярвам, защо не ни каза, че си била във Флоренция, каза Джой. Ами вие бяхте заети, а през повечето време не съм правила кой знае какво. Николай и за мен беше странност. Но си помислих, че ще ви хареса да видите яхтата. Чувала съм за нея. Оказа се дори по-голяма и впечатляваща, отколкото си представях. На такива големи яхти не получавам морска болест, обяви Джулиет така, сякаш беше направила важно откритие, а майка и кратко, и сестра и кратко се разсмяха. Бяха пили доста вино и се чувстваха страхотно. Вероник си взе довиждане с Джой, дъщеря и кратко пътуваше рано на следващата сутрин. Когато се прибра в стаята си, Ейдън и кратко се обади. Порано и кратко беше оставил съобщение, а тя още не беше му отговорила. Звучеше разтревожен. Къде беше цяла вечер? Направих нещо штуро, призна тя. И какво е то? Николай Петрович беше наблизо сяхта си и ни покани с момичетата на вечеря. Реших, че на тях ще им хареса. Ама а той какво иска от теб? Изръмжа ревниво той, но тя не искаше да го лъже. Това беше лош навик, с който не трябваше да свиква. Дори и е да не одобряваше действията и кратко. Просто да ни покаже яхтата си. За момичетата това беше нещо ново и различно. Не му каза колко великолепна беше, нито пък колко добре си бяха изкарали. Само му сподели къде бяха ходили и това беше достатъчно. Сигурно ще се опита да спи с някой от тях, каза той с наодобрение. Надявам се да не го направи. По-възраст е не от мен. Или пък може да опита да спи с теб, паникьоса се той. Не ставай смешен. Момичето, с което беше Фрим, бе на около 20. Ами ти, какво прави тази вечер? Попита го тя, за да смени темата. Липсваше ми. Вечерях с представителя си и започнах да подреждам изложбата. Тук е трудно да направиш каквото и да било. Разказа и кратко за проблемите си, сподели, че е получил много добра оферта от галерия в Нью-Йорк, където да продаде някой от снимките си. Не беше натрупал голямо състояние, но това, което печелеше, му беше достатъчно, за да живее нормално. Нуждите му бяха обикновени, а и се надяваше, че ще може да вдигне цената на снимките, след като попаднат в музеите. Работеше здраво, за да постигне тази цел. Вероник му каза, че Джойси тръгва на сутринта. А Джулиет ще се върне в замъка с агент за продажба на имоти, за да получи оценка за стойността му, така че да определи честна сума, ако реши да го откупи от сестрите си. Изглежда твърдо решена да го направи. Ще и кратко помогнеш ли? Да, потвърди тя и Ейдън и остана доволен. Поговориха още малко, а към края на разговора той вече беше в много по-добро настроение. И повече да не излизаш на вечеря, Соня Руснак, строго нареди той. Обеден съм, че е опасен, сигурно е търговец на оръжие или пък нещо подобно. Може би, каза тя и не сподели, че Николая беше не да го рисува. Новината щеше отново да го ядоса, а тя не искаше това. Обещай кратко да и кратко се обади на следващия ден, каза и кратко, че обича и после приключиха разговора. Вероник излезе на терасата и се загледа в гигантската яхта, която все още беше в залива. Светеше като плаващ град. Замисли се за двамата мъже, с които се беше запознала това лято. Ейдън и Николай, колко различни бяха един от друг. Единият парадираше с богатството си по всеки възможен начин, а другия твърдеше, че е алергичен към богаташите и вярваше в простите ценности. Николай и кратко харесваше. Но обичаше Ейдън. И докато си мислеше за тях, заспа. На сутринта, когато се събуди, яхтата беше отплавала. Николай кратко беше изпратил смс, в който обясняваше, че се връща в Монако да вземе няколко приятели. Молеше да му прати съобщение, ако отново пожелая да вечеря на яхтата. Тя отговори на смс и му благодари за чудесната вечер. Малко по-късно се срещна с Джулиет в шатрата на плажа. Дъщеря и кратко си водеше подробни бележки за замъка и искаше да се срещне с архитект, преди да си тръгне. Не спомена на майка си, но беше решила да се види отново с Елизабет и Софи същия следобед, на път към замъка, преди да се върне в Нью-Йорк. Вероники кратко пожела късмет на тръгване и прекара следобеда в почивка, слънчеви бани и четене на книга. Идеалният следобед и тя бе щастлива. Срещата и кратко с момичетата беше минала добре. Джо изглеждаше спокойна и въодушевена от актьорската си кариера и новия си менеджер. Джулиет се беше влюбила в замъка. На нея пък и кратко предстоеше Берлин и Ейден. В живота и кратко всичко беше наред. На път към замъка същия следобед Джулиет накара шофьора да спре до кабинета на Елизабет в Билт. Имаше пациент и сестрата я помоли да изчака. Джулиет се зачета във френско списание и десетини минути по късно Елизабет, в бяла престилка и стетоскоп на гърдите, се появи от кабинета изненадана. Момичето се изправи и я поздрави с топло усмивка. Отивах към замъка и реших да се отбия да кажа здрасти. Елизабет изглеждаше доволна. Постъпката я трогна. Майка ти и сестра ти степли са? Помисли си, дали не чакат колата. Смяташе да ги покани да влязат. Сестра ми си тръгна за ЕЛА и тази сутрин, а майка в хотела. Сама съм. Имам среща с агент за продажба на недвижими имоти, за да направи оценка на замъка. Трябва да знаем колко струва. Елизабет Кимна и реши, че идеята е добра. Има нужда от голям ремонт, напомни тя. Знам. Софи тук ли е? Току-що излезе. Отиде при приятели в Сен-Пол-Дюванс. Беше много доволна от срещата с вас вчера, каза Елизабет. Бяхте много мили с нея. Тя се страхуваше, а я също. Майка ви се държа изключително любезно, откровено признатя. тя. Трябва да е било много болезнено за нея. Тя също ви хареса, призна Джулиет. Почувства се по-добре след като се срещна с вас. Мисля, че се натъжи, като видя замъка. Той кратко навява много спомени. Елизабет Кимна. И с нея беше така. Нищо не беше казала предния ден, но Поля беше водил там няколко пъти, когато Вероник и децата ги нямаше. Там беше зачената Софи, с което тя не се гордееше и не би го признала пред Джулиет, но се бе почувствала неловко, когато се озова там с Вероник. На младини се беше държала като глупачка. Всички. Щяха да са щастливи, когато се отърват от замъка, в него таеха старите духове от миналото и много разкаяние. «Надявам се скоро да го продадете», каза тя, докато изпръщаше Джулиет до колата. Джулиет ни и кратко призна, че смята да го задържи и да го откупи от сестрите си. Идеята все още беше твърде нова и за нея самата. Обеща скоро да се върне и отново да ги посети. Поздрави, Софи, от мен, заръча тя на Елизабет. Агентът по недвижими имоти а очакваше в шато Дюбриз. Оказа се сериозен мъж, който добре познаваше района и всички продадени напоследък имоти. Предупреди я, че замъкът не би могъл да получи висока оценка, предвид западналото си състояние. В продължение на няколко часа обикаляха имота. Човекът огледа всичко, обясняваше и кратко на английски, като допълваше на френски, който тя разбираше. Беше почти 6 часа, когато уморени приключиха огледа. Агентът прегледа бележките, които си беше записал, и после седнаха на стълбището пред замъка, за да поговорят. Не искам да ви разочаровам, нито да ви вдъхвам фалшиви надежди. Всичко тук трябва да се ремонтира. Електрическата инсталация Водопроводът, покриват. Някой ще трябва да вложи много пари, за да го приведе в състояние, в което да може да се използва. Вероятно ремонтът ще е по-скъп от покупката му. Не мисля, че можете да очаквате повече от 600 000 долара за него. Най-много 650. Това означаваше, че нейният дял ще е 150 000 долара а тя щеше да дължи на сестрите си общо 450 хиляди, ако се съгласят. Сумата, която трябваше да заеме от майка си, беше голяма, и тя не знаеше дали Вероник щеше да приеме. Но пък знаеше, че наследството, което би получила от майка си, щеше да е далеч по-голямо. Освен това, щеше да използва и парите, които баща й кратко беше оставил, за да започне ремонта. Можеше също да продаде фурната в Бруклин. Както каза и агентът, проектът щеше да е скъп, но тя можеше да се справи с него стъпка по стъпка и дори да се нанесе тук, щом ремонтът започне и мястото стане безопасно. Познавате ли някой предприемач в района, а също и архитект? Попита Джулиет. Познавам, да. В Сенпол има добра фирма. Бих искала да получа оценка колко ще струва ремонтът. Агентът Кимна написа и кратко името и, и кратко го подаде. Джулиет погледна бележката. жан пьер Фларион. Беше добавил телефона и адреса му. Тя му благодари за отделеното време и му плати договорената сума. Искате ли да го обявя за продажба? Попита той. Още не. Ще държим връзка, обеща тя и се качи в колата, за да се прибере в хотела. Докато минаваха през сен поли кратко дойде идея. Обади се на архитекта по телефона. Изчака няколко секунди и накрая нечи глас забързано и кратко отговори. Уи, едно. Беше самият господин Фларион. Обясни му, че притежава замък в района и иска да се консултира с някого за ремонта му. Какъв замък? Гласът прозвуча заинтригувано. Шато Дюбрис. Отговори тя. Но той от години е необитаем. В ужасно състояние е, мислите да го купувате ли? Всъщност го притежавам. Беше на баща ми. Възможно ли е утре да дойдете и да го гледате? Бих могъл, отговори мъжът. Нека проверя нещо. След минута каза, мога да съм там утре в 10 сутринта. След това съм зает. А през остатък от седмицата имам срещи в Ница. Утре в 10 е чудесно, каза тя и усети кака побиват тръпки от вълнение. Наистина го правеше. Щеше да се срещне с архитект. Случваше се. Искаше и кратко се да се разкрещи, толкова развълнувана беше. Благодаримо и затвори. Штом се прибра в хотела, веднага отида при майка си. Почити и кратко Вероник позна че срещата бе минала добре. Какво ти каза агентът? Усмихна се тя на дъщеря си. Каза, че замъкът струва между 600 и 650 хиляди долара, което значи, че ще ми трябват над 450, за да го откупя от момичетата. Би ли ми заела толкова много пари, мамо? Затайдах. Вероник помисли малко и кимна. А как ще платиш ремонта? Мога да използвам парите, които татко ми остави, и онова, което ще получи от фурната, ако я продам и след като ти върна онова, което ти дължа за нея. Това ще ми даде начален старт. Мисля, че ще трябва да ти заема известна сума отгоре за ремонта. Можем да добавим към заема ти, с който ще купиш дяловете на сестрите си. И ще трябва да ги питаш какво мислят и дали са съгласни с предложението ти. Но цената ми изглежда разумна. Когато Джулиет се върна стаята си, имаше чувството, че лети. Щеше да си има хотел. Покъсно двете вечеряха в малък италиански ресторант в старата част на Антип. Вероник беше минавала на няколко пъти покрай него, сейдънни. Обстановката и кратко се беше сторила непринудена и приятелска. Поразходиха се наоколо след вечеря и после се върнаха в Еден Рок. Джулиет нямаше търпение да се срещне с архитекта на следващата сутрин. Цяла нощ се въртя в леглото, без да може да заспи. Единственото, за което можеше да мисли, бяха плановете и кратко за замъка. Представише си Шато Дюбриз в списъка на ралей и Сетюакс 2. Предполагаше, че работата по замъка ще отнеме около година. Притесняваше се от онова, което архитектът щеше да и кратко каже. Докато изчисляваше колко може да струва ремонтът, най-сет не заспа. Сънува замъка. В конюшните имаше коне, градините бяха разцъфнали. Щяха да се отглеждат собствени зеленчуци и знаеше как точно иска да изглежда кухнята. А тя щеше да пече хляба и да готви. Буди се на няколко пъти, притеснена да не пропусне срещата. Накрая потъна в дълбок сън, представяйки си, че в собствената си стая в замъка. Едно да, Фъра. Б. Пъра. Две, ханове и замъци. Международно сдружение на собственици на луксозни хотели. Б. Пъра. 14. Когато на следващата сутрин Джулиет пристигна в замъка с 10 минути закъснение, Жан-Пьер Фларион вече чакаше там. След като през по-голямата част от нощта се беше мятала в леглото, накрая се успа. Оплаши се, че ще закъснее и се приготви набързо. Архитектът се оказа висок, симпатичен човек в средата на трисътте. Носеше със себе си всичко, което щеше да му е необходимо – бележници, рулетка, фотоапарат, лаптоп. Джулиет искрено се извини за закъснението. Русите и краткокадрици стърчаха безразборно, беше със сини дънки и маратонки, за да може да огледа всичко с архитекта, без да се притеснява, че ще се изцапа. Той също беше с дънки и леко спортно сако. Изглеждаше очуден, като я видя. Представих си някоя доста по-възрастна жена, призна той, докато влизаха в замъка. Изглеждаше по-впечатлен от Джулиет, отколкото от сградата или предстоящия ремонт. Говореше перфектен английски, с което много я улесни. Току-що наследих замъка от баща си, обясни тя. Притежавам го заедно с сестрите ми. Ще откупя дяловете им и ще го превърна в хотел. Това е интересна идея. Одобри той, извадя ипада си и започна да си нахвърля бележки. Ще трябва да найемете човек, който да го управлява. Мога и сама да го управлявам, а също и да готвя, заяви Джулиет А. Той кимна, впечатлен от ентусиазма и кратко. Влязоха във всяко едно помещение. А жан пьер мереше и записваше. Обсъдиха течовете с пазача, както и състоянието на покрива. Не знам архитект ли ми трябва, или строителен предприемач, сериозно каза тя. Върша и двете неща. А вие сте права. Не ви трябва да правите основни конструктивни изменения. Добре е да запазите оригиналното му състояние, само че ще трябват сериозни ремонтни дейности. Знам, смело отговори Джулиет, докато се чудеше каква ли сума ще и кратко съобщи. Но поне беше местен. Найкратко се щеше да найема архитект от Париж. Или пък от Ница. До обяд успяха да обходят всичко. Двамата бяха съгласни, че по кухнята има много работа. Но мебелировката изглеждаше добре. Налагаше се да претапицира и да поръча нови завеси. Старите, които майка и кратко някога беше купувала, бяха се превърнали в дрипи. Можете да намерите някои чудесни неща в местните антиквариати, посъветва той. След като направиха всичко необходимо, архитектът заяви, че трябва да се прибере в офиса и да направи някои изчисления, за да и кратко даде приблизителна оценка. Мога да ви ги изпратя в късния следобед. Чудесно! Ни кратко се искаше да му казва че отседнала в Еден Рок, така, че му даде номера на мобилния си телефон и той обеща да и кратко се обади. А после е изненада, като я попита дали не би прияла да обядва с него. Джулиет се поколеба за миг, но се съгласи. Обядваха в ресторанта на площада в Сен-Пол-Дюванс и той и кратко препоръча да опита сока, местен специалитет, подобен на пица, но сте сто от нахут. худ. Охайше великолепно, когато го вадеха от фурната. Защо вие да се нагърбвате срухнал, стар замък? Попита той, докато обядваха. Защо просто не го продадете? Влюбих се в него, когато го видях преди два дни. Мисля, че да го притежавам е част от съдбата ми. Още щом го зърнах, знаех, че ще го превърна в хотел. След това му разказа за фурната, как беше изоставила кариерата си в областта на история на изкуствата, за да иде в, в Кордонблю. И колко много обичаше пекарството. На своя ред Жан Пьер сподели, че всички от семейството му са адвокати и баща му настоявал да работи в семейната фирма в Драгинян. Той отказал, поступил в университета и станал архитект, след което се преместил в Сен Пол Дюванс, който винаги харесвал и сега си имал. Собствена фирма. Изглеждаше много горто нова, което беше успял да постигне. Обядът продължи цели два часа. През които двамата не спряха да говорят. Той обеща да и кратко се обади по-късно след обеда, за да и кратко каже оценката, а тя му благодари за обяда и си тръгна. Жан се върна усмихнат в офиса си. Никога не беше срещал жена като нея. Изпълнена с енергия и добри идеи, вълнуваше се от онова, с което се беше захванала. Изглеждаше му изключително грижовна и всичко в нея излъчваше женственост, Лицето и кратко, чувствените и кратко устни, тялото. През цялото време му се беше налагало да се бори със себе си, за да се съсредоточи върху думите и кратко, като единственото, което искаше всъщност, беше да гледа. Докато набираше номера и кратко по-късно следобеда, се чувстваше като ученик. Джулиет се препичаше край басейна в Еден Рок с майка си и кратко разказваше за срещата си сутринта. Твърдеше. Че архитектът изглежда като човек, който си разбира от работата. Приблизителната цена на предстоящия ремонт, която той и кратко съобщи, и кратко се стори ниска. Сигурен ли сте? Стори и кратко се подозрително. Не и кратко се искаше по-късно сумата да се окаже двойна. Твърде много ли е? Разтревожи се той. Не, твърде малко. Не искам лоши изненади в бъдеще. Винаги има отклонение в сумата, когато човек се захване с работата. Изчислих внимателно въз основа на видяното днес. По-добре ли ще се почувствате, ако е отвоя? Каза той и тя се засмя. Не, в никакъв случай. Добре, това ми звучи чудесно. Кога искате да започнем? Попита Жан Пьер и тя се замисли. Всъщност би ми се искало да започнем още утре. Но сигурно ще ми трябват един-два месеца, за да уредя нещата си в Нью-Йорк. Може би и повече. Трябваше да изкупи дяловете на сестрите си и да продаде фурната в Бруклин, но не знаеше колко ще отнеме това. А сега беше средата на август. Да кажем, че по някое време през септември или в началото на октомври. Ще имате ли време за мен тогава или имате много други проекти? Ще имам време, обеща той. Само ме уведомете, като сте готова. Спомни си думите и кратко, че като видяла замъка, решила, че това е съдбата и кратко. Сега той чувстваше същото към нея. Благодаря, каза тя с облегчение. След като затвори, се обърна към майка си. Имам си архитект. Готова съм. Сега трябва да изкупя дяловете на момичетата, да продам. Магазина и да започвам. Вероник се усмихна на пламъка в очите и кратко. Никога не я беше виждала толкова щастлива. Джулиет знаеше съвсем точно какво иска да прави и това беше чудесно. Кога се връщаш? Попита, тя да ще ряси. Джулиет помисли, преди да отговори. Искаше и кратко се отново да види Софи, но не и кратко се щеше да губи още един ден. Утре заяви тя твърдо. Ще помоля на рецепцията да ми резервират полет от Ница. Ами ти, мамо? Ще останеш ли още малко тук? Знаеше, че майка и кратко няма какво друго да прави, така че не бързаше да се върне в Париж или Ню Йорк. Не, мисля, че и ще си тръгна утре, отговори тя. Няма да ми е забавно тук без вас. Не и кратко каза за Берлин. Нямаше търпение да види Ейдън, така както Джулиет не можеше да чака, за да се заеме с замъка, но си премълча. Искаше да иде при него и да му помогне с подготовката по изложбата. Штом Джулиет, сегмурна в басейна, му изпрати СМС. Той се развълнува, като разбра за скорошното и кратко пристигане в Берлин. 15 Пет часа след отпътуването на Джулиет Вероник излетя директно за Берлин, без да спира в Париж. Ейдън я чакаше на летището точно зад охранителната линия, с широка усмивка на лицето. Двамата бяха разделени едва няколко дни, но им се струваше, че е минала цяла вечност. Докато вървяха към Устина, се държаха за ръце. Щом видя малката спортна кола, Вероника изпита чувството, че се прибира от дома. Ейдън изглежда здравата беше работил. Носеше избеляла тениска и износени дънки. Сам слагаше рамки на снимките и ги подреждаше за изложбата. Докато пътуваха към Берлин по новата магистрала, Вероник му разказа за всичко, случило се през последните дни. Обясни му за вчерашната среща на Джулиет с архитекта, както и за намерението и кратко да продаде магазинчето си в Бруклин. «Ще и кратко помогнеш ли?» Отново попита той. Вероник кимна с усмивка. Беше много мило да защитава интересите на дъщеря и кратко, без дори да познава. Сигурна съм, че сестрите и кратко няма да имат нищо против и ще се радват бързо да си вземат парите, особено Джой и Софи. Знаеше, че всичките биха могли да използват парите за проектите си. Тими – за своя приют, Джой – за живота и кариерата си в Алей, а Софи – за обучението и сдръжката си. До тук изглеждаше... Че политиката и кратко да насърчава дъщерите си да се справят сами беше дала резултат и тя се гордееше с тях. Наближиха града, отбиха от магистралата и е подкара към квартал Мите. Показваше и кратко забележителностите, мястото, където се беше издигала берлинската стена и някогашния пропускателен пункт, Чекпойнт Чарли. Вероник никога не беше идвала в Берлин и нямаше търпение да разгледа града заедно с него. Отседнаха в малък пансион Крайберунен Штрасе, където се намираше галерията и други авангардни места, като Куратори без граници. Проект, започнат от Сара Бълдън, търговка на произведения на изкуството от Нью Йорк. Навсякъде имаше графити, сградите бяха сиви и необитаеми. Ейдън вече я беше предупредил, че хотелът истинска дупка, но се намираше близо до галерията и му беше удобен. След Чиприани и Гьокаб знаеше, че тя е свикнала надалеч по-луксозен живот от неговия. Издаваха го дори дрехите и кратко, бяха скъпи и винаги изглеждаше шик. Ейдън беше сигурен, че живота ти кратко в Париж и ню йорка Холен, само дето не знаеше доколко точно. Той обаче. Нямаше намерение да се променя. Искаше да сподели живота си с Вероник такъв, какъвто си беше, без излишно да го разкрасява. Спряха до малък хотел, за да оставят багажа. И тя се разсмя, като видя, че мястото е дори по-ужасно, отколкото го беше описал. На рецепцията седеше младеж с пиерсинги и татуировки, с обръсната глава. Наложи му се да търси ключа на Ейдън и най-сетне го намери в някакво чекмедже. Мястото изглеждаше занемарено, както и гостите, които бяха отседнали тук, но стаята беше чиста. Беше ускъдно мебелирана, банята беше малка, но Вероник обяви, че това не я притеснява. Оставиха багажа и излязоха. Извървяха краткото разстояние до галерията, хванати за ръце. По цялата улица имаше много магазини, ресторанти, галерии, разминаваха се с предизвикателно изглеждащи хора, архитектурата беше смесица от старо и ново строителство. Толкова се радвам, че дойде. Ейдън сияеше, беше щастлив, че са заедно. Когато Вероник видя галерията, беше впечатлена. Мястото се оказа огромно и празно, подовете бяха циментови, таванът беше висок, с осветени гради, а стените, гладки и голи, с чудесно осветление, за да изпъкват снимките. Зад бюрото седеше момиче, а трима младежи окачваха снимки там, където Ейдън им беше казал. Две от стените вече бяха покрити с впечатляващите му творби. Както и кратко беше обяснил при запознанството им, снимаше основно трагедиите и болестите на света. Предлагаше мрачен и тъжен поглед към живота, мъж, който беше жестоко прибит, проститутки и наркомани, скитници и окаяни деца, и изтурмозени хора, в чието очи се четяха всички световни незгоди. Всички извръщаме глави от такива гледки, обясни той, като я видя, че разглежда снимките. Аз искам хората да видят. Не можеш да бягаш от живота, защото е грузен или тъжен. Гледната му точка беше сурова, а фотографиите му, по-затругващи и от творчеството на Диана Арбус или на Анголдин, които също снимаха на удачници и наркомани. Ейдън виждаше нещата още по-тежки и дори по-депресиращи. Фотографиите притежаваха някаква болезнена красота. Докато ги гледаше, Вероник се зачуди колко ли от тях ще се продадат. Творбите му не бяха от уния, които човек би искал да види, като се събуди сутрин. Все пак тези неща трябваше да се кажат, а той имаше смелостта да го направи. Не се беше. Отдръпнал при вида на мизерията или гетото, а снимката му на индийското дете, ридаещо над тялото на мъртвата си майка, предизвика сълзи в очите и кратко, Ейдън беше защитник на бедните и унизените, гласът на безгласните. От снимките му беше лесно да се разбере, защо изпитва такава ненавист към хората с пари или към онези, които водеха лесен живот. Според Вероник в света имаше място и за двете. Ейдън изповядваше далеч по екстремни политически и социални виждания и яростно изразяваше това чрез работата си. Красиви са, възхитено призна и думите и кратко го развълнуваха. Понякога се тревожа, че са малко крайни. Не искам да плаша хората, но през повечето време чувствам, че правя именно това. Представя на Карл, собственика на галерията, млад мъж началото на 30-те, целият в татуировки. Учтива и кратко стисна ръката и когато каза името си, тя не пропусна онова фон, което подсказваше, че е аристократ в един много модерен свят. Никой не би го допуснал по външността му. Работещите в галерията изглеждаха твърде предизвикателно, нещо характерно за берлинската арт-сцена. Всичко изглеждаше далеч по крайно и агресивно от света на изкуството в Париж, който бе запазил познатата си бохемска същност и беше далеч по малко авангарден. Всичко тук беше впечатляващо и ново за нея. Да го сподели се и да назареждаше и кратко разкриваше цяла нова вселена, макар самата тя да изпитваше страст към по-различен вид изкуство. Ейдън харесваше и други течения, беше се наслаждавал на посещенията им в офици в Флоренция. А и според него, исторически погледнато ренесансът също е бил считан за авангарден на времето. Това беше интересна гледна точка и когато я сподели, Вероник се развесели. В думите му все пак имаше истина. Всеки творец изпреварваше времето си, все едно в коя област се изявяваше. Често новите концепции шокираха обществото, първите голи изображения, идеята, че земята е кръгла. Или онова, което Ейдъм правеше в момента. Вероник се възхищаваше на това, колко е отворено съзнанието му, на новатурството и смелостта му. Да гледа снимките му я вдъхновяваше отново да се върне към рисуването. Това е подсети за Николай и портрета, който бе пожелал да му нарисува. Зачуди се дали наистина ще и кратко се обади, мислеше си, че като модел щеше да бъде забавен. Руснакът притежаваше силен характер, който се проявяваше и в излъчването му. Ейда на покани на обяд в една бирария, където хапнаха на денички и пиха големи хълби с тъмна бира. След обяда я разведе и с още няколко галерии, за да запознае смесната арт-сцена. Всичко беше твърде авангардно, но и кратко хареса. Двамата имаха много за какво да си говорят за съвременното изкуство, мотивацията на творците, гледните им точки, разликите в поколенията творци. Найдън му доставяше удоволствие да бъдеш човек, който изпитва такава страст към изкуството във всичките му форми. Вероник пък беше много отворена към новите идеи, което му харесваше, макар собственият ти краткостил на рисуване да бе далеч по-традиционен и да не беше склонна да поема рискове. От друга страна, Неговите творби стискаха човек за гърлото, осмелявайки се да покажат истината такава, каквато е. Накрая отново се върнаха в галерията. Джони Гарднер, неговият представител, вече беше там. Оказа се по-млад от Ейдън, штръкнали черни коси. С изключителна сериозност обясни на Вероник работата на шефа си. Младежът и кратко хареса. Тръгна си няколко минути по-късно, за да се срещне с художник, който имаше студио нагоре по улицата. Ейдън продължи да поставя снимките в рамки и тя му помогна, а след това наблюдаваха как ги окачат по стените. Ейдън често ги спираше, за да промени нещо, да размени две фотографии или да мръдне някоя с няколко сантиметра. Беше изключителен перфекционист в работата си. На и кратко хареса да е част от това. Вълнението от предстоящото откриване осезаемо се долавяше в галерията. В 11 вечерта си поръчаха каджунска храна от Загрелс проект. Беше много вкусна и докато вечеряха, успяха да завършат още две стени. После се върнаха в хотела и си легнаха изтощени. Ейдън се вълнуваше от предстоящото откриване, но се радваше, че Вероник е с него. Когато тя се събуди на следващата сутрин, той нежно я е погали. Лежаха голи в леглото и още полузаспали започнаха да се любят. Какъв прекрасен начин да събудиш човек, сънливо измърка тя, а той е целуна. Благодаря ти, че ми помогна с нощи. Имаш добро око, похвалия той. Ти също. Правиш чудесни неща. Изкъпаха се заедно, закосиха набързо и отидоха в галерията. Отне им още два дена, докато завършат подготовката. Имаше достатъчно кътчета и умно подбрани места, които им предоставяха допълнителни стени и разширяваха изложбата. Всичко беше готово. Ейдън размени местата на три фотографии, преди да се върне в хотела и да се преоблече за откриването. Беше предоставил твърде много от снимките си за изложбата и сега се надяваше на чудесни отзиви. За откриването Ейдън беше облякал черна риза и черни дънки а Вероник, черни кожени панталони и черния полувер, който си беше купила след няколко часа разходка по Ураненбургаш трасе. Изглеждаш страхотно, възхитен от беляза той и е целуна на излизане от хотела. Вълнуваше се много заради самото шоу, а Вероник най-вече заради него. Най-важният критик в Берлин беше обещал да присъства и още щом влязоха, Карл, собственикът, го уведоми, че получил обаждане от музей в Испания, Откъдето искали да закупят някой от творбите му. Друг музей в Хамбург също проявявал интерес. Изложбата беше важна за Ейдън и се радваше, че споделя с нея. Хората започнаха да прииждат. Имаше ордюври, музика, пъстра тълпа от почитатели на изкуството. Творци и колекционери бяха дошли от Италия, Испания и Англия. Критикът също се появи и хареса изложбата. Ейдън беше звездата на вечерта, творчеството му беше оценено и предизвика дискусии. Вероник забеляза, че повечето от присъстващите бяха млади хора, далеч от нейната възраст. Внезапно се почувства стара и се замисли дали не изглежда глупаво в черните си кожени панталони. Носеше косата си спусната, по молба на Ейдън. Това и кратко напомни за английския израз, стара овца, облечена като агне, надяваше се да не изглежда така. Беше съвсем различна от хората, но обиколили Ейдън. В нея нямаше нищо предизвикателно, просто го обичаше и се радваше да е там с него, но вечерта се оказа тежко напомняне, че живеят в различни светове. Беше и кратко приятно да е тук, но не се чувстваше на мястото си. Замисли се той как ли би се вписал в нейната среда. Би могъл да го направи, стига да поиска. Но беше твърде остър камък. Имаше много категорични идеи, които едва ли щеше да промени заради някой друг. А и тя го уважаваше за това. Питаше се дали би могъл да бъде щастлив в нейния свят с недоверието, което изпитваше към хората с пари и с презрението към традиции, които смяташе за безмислени. За него всичко трябваше. Да бъде честно и ясно, инак не би могъл да го толерира. Самият той твърдеше за себе си, че е гадно копеле. Но нищо не може да направи по въпроса. Нямаше съмнение, че понякога нейният свят не беше толкова честен, че в него царстваха преструвките и измамата. Малко хора можеха да си позволят да бъдат директни като Ейдън. Той нямаше нищо за губене, нямаше кого да защитава, освен себе си. През целия си живот Вероник се беше съобразявала с други хори ситуации, често пъти за своя собствена сметка, което Ейдън не одобряваше. Смяташе, че трябва да е по-остра с хората, по а тя настояваше, че това не е кратко в стила. По негово мнение правилният отговор на хора, които по някакъв начин те обиждат или пък са груби, безчестни, неделикатни или те използват, беше майната ти. Вече на няколко пъти кратко беше предложил при необходимост да го каже на някоя от дъщерите си. Мисълта за това я е бе накарала да се разсмее. Вероник винаги беше безкрайно учтива, а добрите и кратко обноски и възпитания съпътстваха всичко, което вършеше. Ейдън настояваше, че това е лъжа, а той мразеше лъжците. Според него, ако някой те нарани, просто му сритваш задника и продължаваш напред. Това се виждаше и в работата му. Имаше меко сърце, но в същото време умееше и да се неежва като таралеж. Правеше го винаги когато се я досаше. Вероник беше по-мека и спокойна, и заедно, по някакъв странен начин, двамата се допълваха един друг. Успокояваше го, а той я насърчаваше да е посилна и категорична. «Не можеш да бъдеш мила със задници», беше казал при един от средношните им разговори. «Не го заслужават. Трябва да си твърда като тях, инак за винаги ще ти се качат на главата». И по някакъв начин Пол точно така беше направил. Дори дъщерите и кратко го правеха понякога. Мислеха, че е тяхно право, и това дразнеше Ейдън, докато слушаше разговорите им по телефона. Кореше я, че е толкова отстъпчива с тях. Джулиет и кратко се обади, докато все още бяха в галерията, за да и кратко каже, че обявила магазинчето си за продажба. Обсъдила го Сарнолд, Обявила разумна цена за бизнеса си и бързаше да сподели с майка си. Очуди се от шумотевицата около нея, пречеше и кратко да разговарят, а майка и кратко изглеждаше заета. Къде си? Попита Джулиет. Момичетата бяха свикнали винаги да има на разположение, но и да не ги притеснява, когато самите. Те бяха заети. Очакваха да бъде майка на повикване, без собствени планови и нужди и винаги се очудваха когато си имаше други неща завършене. Явно смятаха, че докато не и кратко се обадят, живее в заключена стая и се предполагаше веднага да се отзове на заповедите им. Намирам се на откриването на изложба, каза с висок глас Вероник. Беше твърде близо до музиката, но не искаше да излезе. Ейдън искаше тя да е до него, това беше голямата му вечер. Не каза на Джулиет, че е в Берлин. Не и кратко трябваше да знае. Не искаше да отговаря на въпроси като с кого и защо. Джулиет повтори думите си, за да може майка и кратко да я чуе по-добре, и направо премина към темата. Често именно така преминаваха разговорите им. Заета съм, мамо веднага слагаше край на разговора. Ако Вероник обаче беше заета, това не означаваше нищо. Говорих с Тими, Продължи Джулиет. Съгласна е да ми продаде дела си на цената, за която бяхме говорили с теб. Иска да прибави парите към онова, което татко и кратко остави за приюта и вече започва да оглежда къщи в фастсайт. Каза, че може би ще отнеме време, докато открие каквото и кратко трябва. Обадих се на Джой, но все попадам на телефонния секретар. Получила е роля в Сапунен сериал и през следващите няколко седмици ще работи всеки ден. Мисля, че спи с новия си менеджер, добави ни в клин, ни в ръкав, продължавайки разговора, който бяха водили за него в Южна Франция. На другата вечер ми спрати есамес, че вечеря с него и говорят за оная реклама за козметика, за която и кратко беше уредил прослушване. Каза ми, че ще ми се обади като се прибере, но така и не го направи. Може да си мислила, че в Нью Йорк е много късно, но имам усещането, че тя крие нещо. Трите сестри се познаваха добре. Вероник също. И тя чувстваше, че Джой крие нещо по отношение на този нов менеджер. Надявам се намеренията му да са почтени и да не се опитва да се възползва от нея, разтревожи се тя. Той е добре известен и представлява известни хора, успокои я Джулиет. Проверих го в Google когато Джой ми каза за него. И тя е права. Той наистина изглежда много добре. Та какво мислиш? Попита тя, а музиката в галерията се усили. Звучеше джаз и силно резонираше в циментовия пот и стените. За кое? Извика Вероник, за да заглуши шума на тълпата. За менеджера на Джойли? Не знаеше какво да мисли. Беше твърде рано и нямаше никаква информация за него. Не. За цената, която искам за фурната. Добре ли е? Джулиет отново се беше върнала на проекта за замъка и онова, което трябваше да направи, за да го съществи. Не знам. Арнолд какво казва? Попита Вероник. Казва, че му се струва добре, след като я предлагам с цялото оборудване и имам клиентела. Тогава съм сигурна, че цената е добра. Ще ти се обади утре, обеща Вероник. Вече и кратко беше трудно да следи разговора. Утре съм заета. Трябва да ида до склада в Йонкърс и да инвентаризирам излишното оборудване, което съм оставила там. И него трябва да продам. Добре, каза Вероник. В този миг Ейдън и кратко помаха да дойде при него и тя му кимна. Обичам те. Скоро ще се чуем. Приключи разговора и отиде при Ейдън. Той искаше да я запознае с. Сериозен немски издател, който мислеше да пише книга за работата му. Оказа се много интересен човек и двамата с Вероник дълго разговаряха с него. Останаха взаимно впечатлени един от друг. Вече беше почти полунощ, когато тълпата започна да намалява. Ейдън беше доволен от начина, по който бе преминал откриването, и от това, че всички, за които се беше надявал да присъстват, бяха там. Собственикът на галерията беше щастлив, че бе успял да ги събере, а работите на Ейдън бяха много добре приети. Джони Гарднер, представителят му, също беше доволен от шоуто. На следващия ден отзивите бяха чудесни, а това не се случваше с представения, които повече шокираха и обиждаха, Отколкото да доставят удоволствие. Но критиците бяха схванали идеята, а седем от фотографиите бяха продадени на високи цени. Ейдън беше щастлив. Приемаха го за един от най-талантливите млади фотографи на арт-сцената. А това, което искаше в момента, беше да присъства в повече музеи. Разговаряха за това, докато обядваха в бар Париж на следващия ден, а Вероник му даде добър съвет. Беше започнал да уважава опита и кратко, добрия и кратко усът за бизнес. Когато я похвали, тя се разсмя и заяви, че това Евгените и кратко заради дядо и кратко и работата му с произведения на изкуството. Ейдън все повече чувстваше, че съдбата се бе намесила от мига, когато я бе зърнал край фонтана Дитреви, а после и във Венеция. Беше убеден, че това е съдба, че им е писано да са заедно. «Значи нямаш нищо против да си с най-възрастната жена наоколо?» Попита го тя предпазливо. На няколко пъти тази мисъл и кратко беше хрумвала. Някои от момичетата на откриването бяха по-млади и от дъщерите и кратко, а той би могъл да бъде с всяка една от тях, въпреки прошарените си коси. Това беше неговата, а не нейната среда, и макар да и кратко беше приятно, беше го почувствала. Не ставай глупава. Смъмря той и прозвуча съвсем по-британски. Че ти беше най-красивата жена тази вечер. На кого му пука на колко си години? На мен не. Защо тогава теб трябва да те е грижа? А Ай видях, как всички мъжете зяпат, половината зала искаше да степ. Дори немският ми издател ме пита за телефона ти. Не бих му го дал. Пръв те видях, усмихна и кратко се той. Благодаря ти беше харесала издателя, но и напълно щастлива се и дън. Отново се развесели от това, че ревнува и. Проявява собственическо чувство. Това е ласкаеше и кратко показваше, че го е грижа за нея. Всички там изглеждаха далеч по-предизвикателно от мен. Макар да беше с черен кожен панталон, обувките и кратко бяха. Шанел. Доста от присъстващите бяха по джапанки или гоменки. Здрехи сякаш от магазини втора употреба. Не се беше осмелила да го изтъкне, а и не искаше. Ейдън беше с черни колбойски ботуши, които си бе купил от един винтидж магазин в Лондон и които вече бяха добре износени от предишния им собственик. Тя просто нямаше такъв стил. Беше шик, винаги изглеждаше елегантна, каквото и да носеше, освен това притежаваше една особена изтънченост. Бях горд, че съм степ. Тихо призна Ейдън. Само това има значение. Ако исках да съм с момиче, татуирало лешоят на гърдите си, съзмия около шията и пиарсинг по цялото лице, облечена с урафа на тениска, щях да бъда. Има много такива момичета. И само една Вероник. Усмихна и кратко се и тя разбра, че той наистина го мисли. Изпита облегчение. Беше му признала, че се почувствала не на място през първата част от вечерта, но после се бе отпуснала и забравила усещането, докато водеше интересни разговори. Всички говореха английски. През следващите два дни обикаляха Берлин. Посетиха музея на фотографията, един от берлинските държавни музеи, както и музея на съвременното изкуство в Хамбургер Банхов, бивша железопът на Гара. Бяха в ботаническата градина. Гледаха витрините по курфюрстендъм. Вероник настоя да посетят еврейския музей, където имаше кула на холокоста, и да почетат загиналите евреи. Изживяването беше съкрушително, докато гледаха снимките и изложените вещи. Включиха се и в обиколката. И двамата бяха дълбоко разтърсени. Излязоха навън и през следващите два часа разговаряха само за това. После се върнаха в хотела за да си починат, преди да излязат за вечеря. Вероник беше благодарна на съдбата за изминалите няколко дни, наслаждаваше се на всяка една минута. Внезапно животът ти кратко се бе оказал много по-различен и интересен. Беше будна, а Ейдън още спеше, когато телефонът ти кратко звънна. Беше Тими. Вероник и кратко отговори шепнешком, за да не го събуди. Къде си? Попита дъщеря и кратко, на ли? Защо шепнеш? Просто съм сред хора, излъга Вероник. Напоследък, като че ли все по-често го правеше? Нямаше как да. Обясни за Ейдън, а още по-малко това, че спеше до нея. Внезапно се беше оказала стаен живот. За първи път. Какво става? Попита на своя ред тя. Ти ми говореше със сериозен и напрегнат тон. Вероник незабавно се досети, че нещо не е наред. Добре познаваше децата си. Днес всички получихме писмо. И ти ще получиш. Бърти ми съди. Иска четвърт от всичко, включително и от замъка. Иска и да попречи на Софи да вземе каквото и да е, тъй като татко не я е признал приживе. Това няма значение. Спокойно каза Вероник. Човек може да завещае цялото си мущество, на когото реши. Може и на кучето си да го остави, ако пожелае. Така е в Штатите. Във Франция трябва да оставиш на децата си две трети от всичко, но не и в САЩ. Така че той не може да отнеме нищо от Софи. Помисли си дали Бърти наистина би могъл да се пребори с другите, само че полнедвусмислено беше обяснил защо лишава сина си от наследство. Изглеждаше смислено и честно, предвид всичко, което му беше дал приживе. Не мога да кажа, че съм изненадана, продължи Вероник с въздишка. Но ми е тъжно да го чуя. Не ви трябва такова главоболие, нито пък на мен. Арнолд какво казва? Казва, че вероятно няма да спечели и дори няма да стигне до съда. Само, че може да ни струва доста заради адвокатските такси. Според него Бърти не иска процес, а само да ни тормози, докато не стигнем до споразумение. А ние няма да го направим. Днес сутринта говорих с Джо и Джулиет и те мислят също като мен да го пратим по дяволите. Той е пълен кретен и винаги си бил такъв. Тормозеше ни още от деца и ни крадеше джобните. Да върви на майната си. Всичко изглеждаше ясно. Вероник беше съгласна. Макар, че тя не би казала нещата толкова грубо. Изпитваше съжаление към него, но бе отвратена от поведението му. Изглежда с годините ставаше все по зле, а сега се долавяше и отчаяние. Предполагаше, че може да е затънал в дългове. Баща му също беше изпадал в такова положение от време на време заради лошите инвестиции, които бе правил, но винаги беше успявал да се измъкне с чест. Поне във финансово отношение пъл беше достоен човек. Забърти това не важеше. Иска да ни отнеме наследството. Ама тръм в задника добави Адосано Тими. Според Арнолд той не би могъл да постигне нищо, тъй като не е страна в процеса, но ще опита да направи. Нещо, така че хронометърът е включен. Точно от това нямахме нужда. Ще ти пратя писмото по имейла. Нашите дойдоха по пощата, така че сигурно и с твоето е станало така. Вероятно е отишло в Ню йорк Вероник можеше да си представи какво пишеше в писмото и не гореше от нетърпение да го прочете. Утре ще трябва да се срещна с адвоката му, продължи Тими. Джулиет има някаква среща с брокер, дето продавал ресторанти, и не можела да отмени, а Джой, всеки ден е на снимки до късно вечерта. Въобще не мога да се свържа с нея. Сигурно спи с готиния си нов менеджер, раздразнена и стърси тя, а Вероник се усмихна. Изглежда всички сме единодушни по въпроса. Да се надяваме да е свясно момче и добър менеджер, който да не я преследва заради парите. Джой е твърда умна за това. Никога не пръска пари по мъже. За разлика от Джулиет, както знаеха и двете, но си премълчаха. Така, че ще трябва сама да ида на срещата. Мразя бърти и в червата. Той определено не е свестен, тъжно каза Вероник, но все пак ти е полубрат. Да се надяваме скоро да получи просветление. Никога не се отказваше. Ти ми беше вдигнала ръце още преди години, а също и Пол. Вероник се беше опитала да му влияе положително, но без резултат. А сега той съдеше всички. Вече и тя започваше да преосмисля поведението си към него. Цял живот няма да получи просветление, мамо. Той е мушеник и жалък крадец. Вероник нямаше как да не се съгласи, но все пак го намираше за потискащо. Някой ден ще свърши в затвора, където му е мястото. И татко така мислеше. Слава богу, че баща ви няма да го види, ако се случи. Това щеше да разбие сърцето му. Той знаеше какъв е бърти, за това го лиши от наследство. Все едно, просто исках да знаеш какво става тук. А ти кога се прибираш? Трябваш ни тук, мамо. Докато го казваше, ти ми прозвуча като дете, което се нуждае от закрила, нещо необичайно за нея. Обикновено беше невъзмутима и силна, изглеждаше непобедима. Само, че смъртта на баща им беше разтърсила и трите и кратко дъщери. Сякаш част от основата, върху която стояха, се беше срутила и сега се чувстваха нестабилни и несигурни в себе си. Това припомни на Вероник, как самата тя се бе чувствала, когато баща й е кратко почина, именно за това се беше омъжила за Пол още същата година. Човек, на която и възраст да изгуби родителите. Си се среща лице в лице с преходността и на любимите хора и своята. Загубата на Пол беше тежка. Без значение какъв баща беше. Скоро ще само дома, неопределено отговори Вероник. Нямаше планове и кратко се искаше да се иден. Въздъхна, когато затвори. Ейдън се беше събудил и бе чул последната част от разговора им. Нещо не е наред ли? Разтревожи се като видя притеснението и кратко. Да. Не. Очаквано, но все пак неприятно. Доведеният ми син съди всички ни, защото баща му го лиши от наследство. Знаех, че ще стане така. Не е добър човек, макар да ми е тъжно да го призная. Ейдън се усмихна и е целуна. Знаеш отговора ми за такива хора, майната ти. Тя прихна, но знаеше, че той говори сериозно. Полесно е да го кажеш, отколкото да го направиш. Прекарах 20 години в опити да държа семейството цяло, въпреки развода и децата от два брака, но завещанието на пол сложи крайни иллюзиите ми. Отряза собствения си син, а включи незаконно дете, за чието съществуване никой не знаеше. До тук с ми. Но дори и така, ако той тръгне да ни съди, ще трябва да се оправяме с това и да преминем през всичко, дори да стигнем до сада, ако се наложи. Според мен е просто опит за изнудване, но американската правна система предразполага към това и дори насърчава хора като него да опитват. Ще натрупа дивиденти, преди всичко да приключи. А може ли да спечели? Попита Ейдън. Съмнявам се. Пък и момичетата не биха се споразумели с него. Ще спечелят само адвокатите. Защитата ще струва цяло състояние. А той сигурно ще използва адвокат по предварително споразумение, което няма да му струва нищо, освен ако не спечели. Шантава система, заяви Ейден отвратено. Тя го погледна тъжно. Момичетата искат да се прибера. Не ми си иска да те оставя толкова скоро. Ами тогава не дей. Те са големи жени. Остави ги сами да си свършат работата. Изглеждаше разочарован от желанието и кратко да си тръгне. Не мога да им кажа «Майната ви, Ейдън», внимателно каза тя. Те са ми деца. А той съди и мен. Трябва да се прибера в Нью-Йорк, да се срещна с адвокати и да видя какво става. После пак мога да дойда в Европа. Не го покани в Нью-Йорк, тъй като предпочиташе да с него някъде, където дъщерите и кратко нямаше да им се натрапват, нито пък да го разкрият. Все още не. По-късно щяха да се. Справят с това, сега не му беше времето. Всички все още преживяваха загубата на пол, а и бърти им беше на главите. Новината, че майка им има мъж живота си, щеше да ги шокира. Нямаше никакви иллюзии по въпроса. Ще дойдеш ли в Париж, когато се върна? Попита го тя. Той кимна, но и кратко прилича на изоставено дете. Това беше другото в него, което тя обичаше. Чувстваше, че той има емоционален проблем с изоставянето заради смъртта на майка си, докато още е бил дете, макар никога да не беше говорил за това, след като и кратко разказа историята. Темата беше болезнена. А защо вместо това не дойдеш с мен в Лондон сега? Помолия той. И оттам може да летиш за Нью-Йорк. Вероник помисли малко и после кимна в знак на съгласие, а той се зарадва. Искаше да и кратко покаже студиото си, апартамента си и целия свой свят там. До сега само бяха пътували заедно, а той искаше да сподели с нея и ежедневието си. И тя искаше да му отвърне със същото, но не знаеше как. Може би в Париж, където беше сама. В Нью-Йорк щеше да е много по-трудно заради дъщерите и кратко. В Париж имаше свобода да прави каквото си иска. В Америка щеше да е контролирана, нещо, което той не можеше да разбере, защото нямаше деца. Ейдън правеше каквото си реши и смяташе, че тя глези момичетата с връщането си. Те са големи жени, остави ги да се справят сами, повтори той, докато събираха багажа си. Бяха решили да пропуснат вечерята в Бурхард и веднага да потеглят към Лондон с колата. Работата му в Берлин беше приключила. Но това е моята работа, Ейдън. Да си майка е постоянно занятие, дори и децата ти да са пораснали. Родителите му определено не бяха гледали така на нещата и идеята му беше напълно непозната. Сами трябва да се оправят. Беше непреклонен по въпроса, а майната ти се беше превърнала в тяхна шега, макар да не беше стила на Вероник. Ейдън се обади на Карл. Благодари му за страхотното шоу и му каза, че си тръгват, а Карл му обеща да го държи в течение за бъдещи продажби, запитвания от музеи и каквото още можеше да изкочи. Представителят му се беше върнал в Нью-Йорк веднага на другата сутрин след откриването. Същата нощ стигнаха почти до Антверпен, отседнаха в малка страноприемница и рано на следващата сутрин продължиха с пътуването. На следващия ден Вероник седна зад вулана и кратко хареса. Стигнаха Английския канал край Кале и качиха устина на влака за 35-минутното преминаване. Във влака закосиха, докато стигнаха Фолкстоун, а после се върнаха в колата. Отне им още два часа до Лондон и се отправиха към Notting Хилъди. Ейдън живееше в Таванско помещение, пълно с фотографска техники съкровища, които беше събирал по време на пътуванията си. Штом влязоха, Вероник реши, че това е ергенска квартира. На дивана беше захвърлен полувер. В хладилника нямаше нищо за ядене, а леглото беше науправено още от заминаването му. Той кратко обясни, че има чистачка, която идва от време на време, но забравил да и кратко се обади. Въпреки безредието, жилището излъчваше топлина и уют с тумбестата печка въгъла. Признай кратко, че мястото е много студено през зимата. Когато излязоха да кукят храна, Вероник се влюби в квартала. Купиха кафе, риба с картовки. Които и двамата се съгласиха, че са ужасно нездравословни, но въпреки това ги харесаха. Разтлъха ги на хартия, която да отнема от мазнината, и ги наръсиха с уцет сол. Мама-мама. Ма, ма, ма. Много е вкусно, каза Вероники и се намръщи, а той я снима, без да може да спре да се смее. Когато беше с нея, всяко място изглеждаше по-добро. Признай кратко колко много ще му липсва. Тя се беше съгласила да остане в Лондон 2. Дни с него, но след това трябваше да замине. Вече беше успяла да се чуе с Джулиет и Джой. И двете бяха разстроени заради заплахите на Бърти. После получи обаждане от Елизабет Емарния, която също беше паникосена. Вероника успокои, че най-вероятно делото няма да стигне до никъде и че положението на София е сигурно, тъй като баща и кратко я беше признал за своя дъщеря в завещанието си. Бърти просто опитваше да използва положението, за да измъкне пари, но Вероник не вярваше, че ще успее. на Елизабет да държи в течение и кратко каза да не се притеснява. Пол беше оставил на тях двете да се погрижат една за друга и за децата му, а той отново се беше измъкнал. Типично за него. Следващите два дни Вероник посвети изцяло на Едан. Посетиха галерията Тейт Модърн, Музея на Виктория и Албърт и всичките му любими галерии. Помогна му да изчисти и подреди жилището. Едната вече си готвиха, а на следващата решиха да хапнат навън. Тя искаше да идат в Ей-бара на Хари, в който членуваше, за да го сравнят соня във Венеция, но в Лондон мястото беше далеч по-официално, а никой от двамата не желаеше да се облича така. Искаха просто да са заедно. Да се забавляват и да правят любов. Вероник имаше усещането, че се опитва да складират прекараното заедно време за предстоящите самотни дни. Знаеше, че и дън много ще и кратко липсва. Никой от двамата не можеше да си представи времето, когато щеяха да бъдат разделени. Да бъдат заедно и кратко изглеждаше толкова нормално и естествено, че собственият и кратко дом и дъщерите и кратко почти престанаха да и кратко липсват. Сега дума ти кратко беше там, където беше Ейдън. Сутринта, когато си тръгна, тайно залепи бележка на огледалото в банята, като му напомнеше, че го обича. На летището едва успяха да се разделят. Скоро ще се върна, обещавам, каза тя и отново се целунаха. Ще дойда в Париж веднага, щом мога. Това щеше да е следващата стъпка във връзката им. Подобно на Венеция, Флоренция и Берлин. Лондон също се беше оказал успешен. Вероник се чувстваше напълно спокойна с него и хареса апартамента му. Надяваше се и той да хареса нейния Нил Сен Луи. Ейдън вече беше споделил, че обича Париж, така че тя не се притесняваше. Той я накара да обещае, че ще се обади веднага, щом кацне и двамата се целунаха за последен път. Вероник мина през охранителната линия и му маха докато не се скри от очите и кратко. С натежало сърце и смисълта, че го ставя, се качи на самолета за Нью-Йорк. 16, когато Тими влезе в кабинета на Арнолд Санс, за да се срещне с експерта, който той беше на ел, не знаеше какво да очаква. Знаеше, че името му е Брайан Макарти, че учил в Харвард и че има репутацията на адвокат, който почти няма изгубено дело. Арнолд не смяташе, че случаят на Бърти ще е особено труден. Призна, че найемането на Брайан Макарти може да е през но и че адвокатът на Бърти може да се стресне, като види кой работи за тях, а дори и да се откаже от делото. Брайан бил като булдок, а на Тими и кратко харесваше мисълта да турмози брат си и адвоката му. По нейно мнение, той напълно си го заслужаваше и мечтаеше гневът на боговете да се си изсипа отгоре му, заедно с отмъщението на четирите сестри. От думите на Арнолд личеше, че Брайан Макарти е точният човек за тази работа. Той вече чакаше в кабинета на Арнолд, когато Тими ми пристигна. я прегърна топло и я представи на Брайан, който въобще не и кратко изглеждаше така, както очакваше. Представише си го до някъде като Арнолд. Вместо това приличаше на колотър бе кот Грин Бей Пакърс. Или на нападател. Беше около 2 метра висок. Раменете му изпълваха рамката на вратата. Имаше хубаво лице, но очите му, зелени като нейните, грееха яростно. Косата му беше яркочервена. Изглеждаше като абсолютен ирландец. Арнолд беше пропуснал да и кратко спомене, че Макарти е бил капитан на футболния отбор в Харвард и се беше отказал от кариера в Националната футболна лига, за да практикува право. Имаше приветлива усмивка. Но изглеждаше страховит и тя леко се слиса. Този мъж беше огромен. Тежеше поне 110 килограма. Тими беше високо момиче, но до него изглеждаше като миньонче. Започна да говори направо за иска на брати кратко, тими седеше и се усмихваше развеселена. Нещо забавно ли казах? Попита я той объркан. Беше умен, безпощаден, прям и не се смущаваше лесно. Простете, но просто си мислех, че брат ми ще припадне, когато ви види. Тази мисъл и кратко харесваше, Брайан също се усмихна. Арнолд го беше предупредил, че ти ми е сериозна и взискателна. Да, беше твърдоглава, но той може да се справи с това. Тя никак не го плашеше. Малкият ми брат е по-висок от мен и играе за Лейкърс. Ако искате, мога да доведе й. Него. Пошегува се той и всички се разсмяха. Простате, но просто не понасям типове като братви, който се е прецакал, а след това опитва да измъкне пари от всички останали. От онова, което Арнолд ми сподели, разбирам, че баща ви е бил прав да го лиши от наследство. До сега този Бърти е разполагал с предостатъчно възможности, отвратително е да се опитва да изнудва сестрите си. Брайан знаеше и за незаконната дъщеря която баща и кратко беше споменал в завещанието, Арнолд му бе разказал. Вероник се беше обадила на Арнолд от Кап Данти, и беше му споделила, че срещата се марния е минала добре и двете жени били свестни. Не искаха тревоги и бяха благодарни за онова, което получаваха. Жените от семейство Паркър се бяха оказали късметлийки с тях. В момента Бърти беше проблемът. Как да го накараме да се предаде и да се откаже? Попита Тими. Искаше и кратко се бърти да изчезне в мъглата, а той гледаше не иска като на шанс сестрите му да паднат в капана и да му платят. Ще го убедим, че сте безкомпромисни и ще напомним на адвоката му, че няма нищо, за което да се хване. А ако не се откаже, ще го разбием в съда. Но не мисля, че ще се откаже. Той няма нищо за губене, може само да спечели. Не вярвам, че иска да стигнем чак до съд. Но междувременно ще направи всичко възможно, за да ви причини голямо главоболие, показания, разкрития, съдебна оценка на състоянието. Всичко, за каквото биха могли да се хванат, което ще ви коства пари и дяволски ще ви разстрои. Идеята е накрая да му дадете пари, само и само да се отървете от него. Само, че няма да го направим, заяви ти ми решително. Ами, сестрите ви, биха ли желали споразумение? Искаше му се да научи повече. А ти ми беше добра отправна точка. Виждаше, че е делова и умна. Освен това беше и красива. Сестра ми, Джой, не. Съгласна е с мен и също ненавижда Бърти. Джулиет също, само че тя е мекото сърце на семейството. Мислех, че сте социален работник. Усмихна се той. Да, а също и най-гъдната от бандата. Гордо отговори ти ми. Сама бих го спукал от бой, стига да можех. Тъй като той беше откровен с нея, тя не се поколеба да му отвърне със същото. Брайан беше съвсем различна порода от Арнолд, който беше изтънчен, любезен и кавалер до дъното на душата си. Брайан Макарти беше уличен боец и това си личеше. Ами! Тогава ми позволете да го спукам от бой от ваше име. Предложи услугите си младият адвокат. Откъде да започнем? Попита тя и го погледна в очите. Искате към всяка една от вас по-отделно. Ами майка ви? Тя какво мисли за това? Разочарована е, отгледала го е от 8 годишен. Тя беше последната, която се отказа от иллюзиите си за него, дори след баща ни. Сега не би му дала нищо. Знае, че е мошенник. Макар, че не иска да го признае. Брайан Кимна Искат документи, така, че ще им дадем. Всичките книжа на баща ви, финансовите извлечения, всичко, което изисква отчетност. Същото ще направим с всички вас, включително и с майка ви. Прави го само, за да ви беси, но ще се наложи да отстъпим. Сериозно ли говорите? Не може ли просто да не му обръщаме внимание, щом това никога не би могло да стигне до сада? По закон сме задължени да им предоставим онова, което искат. Имат право на достъп до документацията, за да видят какво ще открият във финансовите отчети, обясни юристът. Да, ама аз не съм съгласна, заинати се тя. Той е, изгледа втренчено. Ти ми беше точно толкова твърдоглава, колкото Арнолд го бе предупредил. Трябва да го направите, госпожица Паркър. Да не би да имате нещо за криене. Попита я направо, а тя се ядоса. Не. Просто нямам време. Грижа се за хора, които умират по улиците и им трябва място, където да спят. Не мога да си губя времето с някакъв задник, който се опитва да ми изнудва. Той може да иска да ви изнудва. Но точно сега законът е на негова страна и той има правото да изиска от нас всички финансови отчети за шестима ви, включително състоянието на баща ви. Ами другите да се оправят. Аз не мога, отряза го тя и той се слиса. Мисля, че не разбирате. Това не ви е лотария. Всички вие трябва да предоставите финансовите си отчети. Схванах. Няма да го направя. Продължаваше да не отстъпва. Брайан погледна с смаяно Арнолд, който изглеждаше объркан и деликатно опита отново да обясни на Тими. Не съм тъпа. Разбирам. Казах ви: Нямам време. Няма да зарежа клиентите си седмици наред да се ровя в финансови отчети, дето дори може вече да не ги пазя и да не ги знам къде са. Ами потърсете ги, сурово настоя Брайан, а тя поклати глава. Тогава не мога да ви представлявам, заяви направо и си справи. Случаят е интересен, но... Няма да си губя времето, като се разправям с клиенти, които не искат да ми сътрудничат и то по най-основните принципи на правото. Обърна се към Арнолд с пламнали очи. Можеш да ме отпишеш. Не съм вашият човек. Правите това на въпрос, защото сте мъж, кисело и стърси тими, а Брайан е изгледа в бесен. Майта пиш се, нали? Обвиняваш ме, че съм сексист, защото очаквам да ми помогнеш с документите. А ти каква си? Някаква воинстваща феминистка ли? Минае ми си жена тогава, само че и тя ще очаква същото като мен. Това е съдебен иск, а не война между половете. Проблемите на тими с мъжете бяха ескалирали до краен предел и тя нямаше намерение да отстъпи. Мъжете винаги настояват да докажат, че те определят правилата и на тях се полага да ти казват какво да правиш. Или се възползват от теб. Като баща и е кратко, но тя го премълча. Или пък те лъжат, или спят с най-добрата ти приятелка. Набрая му дожаля, като слушаше, очевидно си имаше и други проблеми, освен иска на брат си. Внезапно забеляза погледа и кратко, не просто гневен, а и наранен. Сниши глас и отново се обърна към нея. Ще ти кажа едно. Няма да спя с най-добрата ти приятелка. Никога няма да те излъжа, защото никога не лъжа, все едно колко може да те заболи от думите ми. А когато говорим за закона, ще ти се наложи да направиш каквото трябва, освен ако не искаш да ме вбесиш и да се окажеш лишен от адвокатски права. Ако изразявам мнение или давам съвет... Можеш да спориш с мен и да правиш каквото си искаш. Но когато опредо правото, ще играем по правилата. Това как ти се струва? Очите й кратко срещнаха неговите, и тя го гледа в продължение на един дълъг миг, а после кимна. Добре. Ще го преживея. Брайан не беше сигурен в думите и кратко, но се съгласи. Освен това, дължеше услуга на Арнолд. Така, че щеше да се опита да удържи положението заради него. Приключихме ли? Попита тя и се изправи. Трябва да се връщам на работа. Не мога цял ден да си губя времето с глупостите на брат ми. Набраем му се прииска да каже, че и той не може, но си замълча. Стиснаха си ръцете и тя излезе. След това той се обърна към Арнолд. Боже, мили! Как успя да ме въвлечеш в това? Трябва да ви таксувам двойно за този случай, каза той, а Арнолд се усмихна. Идеше ми да е одуша. Надявам се сестрите и кратко да не са толкова ужасни. Ти ми не е ужасна. Съчувствено рече Арнолд, макар и той да не беше доволен от поведението на младата жена. Имаше си проблеми с баща си. Той никога не беше насреща за никоя от тях. Беше много егоцентричен човек и тя още му ядосена. Е Мисля, че преживя и няколко тежки връзки, обичайните романтични разочарования. Не се очудвам. Тя какво прави с гаджетата си? Захъпва ги за шиите или просто им откъсва главите? Ето на това му викам в бесена жена. Сестрите и кратко са много мили. Поне двете, които познавам. Гледах ги как растат а майка им е ангел. С нея няма да имаш проблеми. Не знам нищо за момичето от Франция, но се срещнаха с нея миналата седмица и чух, че всичко минало добре. Явно е свясно момиче. Ти ми ще ти е единственото предизвикателство. Когато още бях млад обществен защитник, ми се падна тип, дето беше застрелял 31 човека от леката си кола. Беше далеч помил от нея. Тая жена има нужда от намордник и каишка. Ще се успокои, опита да го увери Арнолд, но не беше сигурен в думите си. Брайан си тръгна от кабинета му и си уреди среща с Джулиет през следващата седмица. Искаше да се срещне с всички, за да знае с кого си има работа. Ти ми се беше оказала трудно начало, само че той нямаше намерение да и кратко търпи глупостите, нито да остави тя да ръководи шоуто. Това не беше стила му. Бе успявал да се наложи и на по-трудни клиенти от нея. Тими също беше изнервена от срещата, докато вървеше към офиса си. Не беше свикнала адвокати да заплашват и да и кратко казват какво да прави. Брайан Макарти и кратко приличаше на шовинист и имаше нещастието да оголемената версия на бившия и кратко годеник, който и кратко беше изневерил. Веднага беше забелязала приликата, ако се изключеше червената коса. Годеникът и кратко също беше играл в футбол в Харвард, но беше по-млад. Същност бе на нейните години. Провери в интернет и разбра, че Брайан е на 39, пълноправен партньор във фирмата. Препоръките му бяха великолепни, но тя реши повече да не му позволява да и кратко се налага. Точно това заяви на майка си, когато се обади да и кратко разкаже за срещата. Беше среднощ. Вероник разопакуваше багажа си и мислеше за идан. Ужасно и кратко липсваше. Обади му се, щом кацна, както беше обещала. Ти ми не я попита как е минал полетът, нито я поздрави за добре дошла. Направо започна за срещата с Брайан Макарти. Не го харесвам, заяви тя гневно. И защо? попита Вероник, докато се опитваше да се съсредоточи върху думите и кратко. Беше уморена от полета до Нью-Йорк. Тими не беше помислила за това. Той е булдог и сексист и аз няма да му позволя да ми се налага. Да не би да е опитал? Вероник беше изненадана. Арнолд не би бинал такъв човек, но чуваше колко я досана Тими. Побесняваше само като говореше за него. Трябва всички да предоставим финансови извлечения. Нямам време за това. Да се занимавам с опитите на Бърти да ни изнудва. Очаквах го, спокойно, каза Вероник. Ще трябва да го направим. Мамо, ти не работиш. Аз, да, каза Тими, режещи нотки в гласа. И все пак трябва да го направиш, Тими, твърдо заяви Вероник. Това ли беше битката ти с адвоката? Не ми харесаха нито тона му, нито стила му. Прилича на колежанче в костюм. Приличаше и кратко на бившия и кратко годеник, ако трябваше да бъде честна. Според Арнолд е опитен правист, каза майка и кратко уморено. Наистина не и кратко се искаше да се въвлича в битките на дъщеря си с адвоката. Трябваше и мюрист, а според Арнолд той беше най-добрият за тази работа. Просто стой далеч от него и прави каквото трябва, посъветва я Вероник и след като помрънка още малко, ти ми затвори, очевидно в лошо настроение. Реши, че дъщеря и кратко преиграва. Същото си помисли и Джулиет, когато сестра и кратко се оплака и на нея. Вероник не се чувстваше добре вкъщи. В Лондон беше 5 сутринта, така че не можеше отново да се обади на Идън. Внезапно я е налегна усещането, че прекараното с него време не беше истина. Може би това беше просто луд романс и нищо повече. Рим, Венеция, Сиена. Флоренция, Антип, Берлин, Лондон. Бяха обиколили половин Европа, но какво щеше да се случи след това? Той щеше да посети в Париж, а тя беше обещала да се върне в Лондон. И после какво? Може би той имаше право, като казваше, че два различни живота като техните не биха могли да се смесят. Имаха много общи неща, но средата и възрастта не бяха сред тях. Това всъщност имаше ли значение? Вече не знаеше. Легна си, уморена и обесърчена, посамотно от всякога. Сякаш нищо не беше се случило в действителност и бе само сън. А гневното обаждане на Тими заради адвоката едва ли можеше да се приеме като топъл поздрав за добре дошла. Както винаги дъщеря и кратко беше забравила да попита как е. Нищо чудно, че не им бе споменала нищо за живота си. Помисли си Вероник и се остави на саня. Отношенията с дъщерите и кратко бяха еднопосочна улица, в която цялата обич и всичките усилия идваха единствено от нея. 17, Вероник помоли Арнол да оформи документите за парите, които отпускаше на Джулиет срещу дела и кратко от наследството, а Тими и Джой се подписаха, че са съгласни. Веднага щом Джулиет получи парите от майка си, изплати на сестрите си оговорената сума. Същата сума беше преведена на сметката на София Марния в Ница и тя беше доволна. Беше се отървала от замъка и чувстваше облегчение. Джулиет получи и допълнителни пари от майка си, които щяха да и кратко трябват за ремонта. Очакваше с продажбата на магазинчето да осигури необходимата сума. Тими пък щеше да вложи парите в закупуването на къща за бъдещия прият и все още търсеше подходяща сграда. Джо инвестира парите от баща си, за да продължи актьорската си кариера и да си издържа, докато получи работа. Призна, че се среща с Рон, новия и кратко менеджер, и че е луда по него. Той кратко помагаше в кариерата, но освен това, по нейните думи, бил изключително мил с нея и двамата се виждаха почти всяка вечер. най сетне на тя и мъжът живота и кратко се намираха в един и същи град, което според Вероник беше добър знак. На 26 години Джой за първи път имаше нормална връзка, макар още да беше. Съвсем в началото. Вероник се надяваше да се запознае с Рон, но Джой и кратко каза, че не планират да пътуват до Нью Йорк. Някои неща не бяха се променили. Дъщеря и кратко все още се държеше на разстояние и беше по от останалите. Целият и кратко живот сега беше в Л.А., а не в Нью Йорк. Но звучеше по-сърдечно от преди, по-щастлива и поспокойна. Джулиет пък се срещаше с агенти по продажба на недвижими имоти и се опитваше да продаде магазинчето. Няколко души бяха проявили интерес, но още никой не беше захапал въдицата. На няколко пъти разговаря с Жан-Пьер Фларион по скайп, за да поддържа интереса му към проекта. Уверяваше я, че ще е на нейно разположение, когато е готова да продължи. Държеше се официално, учтиво и много професионално. А тя нямаше търпение да започне работата по замъка. Оставаше и кратко само да продаде бизнеса си. Вероник уреди среща между Брайан Макарти, Тими и Джулиет, за да обсъдят иска, и Тими отново се скара с адвоката. Бърти беше поискал финансовите им отчети, а адвокатът беше отправил официално запитване, предназначено да ги адоса. Тими отново заяви че няма време. Търсела сграда за приюта си. Вероник не може да повярва колко грубо и опорито се държа дъщеря и кратко. Браям почервеня, но стана спокоен. А Вероник му се извини, след като Тими си тръгна. Разбра какъв беше проблемът. Брайан беше като копия на бившия годеник на дъщеря и кратко, който и кратко беше изневерил, и Тими не можеше да направи разлика между двамата. А и без това беше враждебна и недоверчива към мъжете. Същата вечер, когато разговаря с нея, и кратко спомена за приликата между двамата и не и кратко спести коментара за грубото и кратко държане, а дъщеря и кратко отново се вбеси. Не говори глупости. Отричаше тя яростно. Въобще не си приличат. Това е Шантаво. Напротив, приличат си, твърдо настоя Вероник. Няма никакъв смисъл да правим цялата работа по-трудна, отколкото е не е ли сме този човек, за да ни отърве от претенциите на Бърти. Остави го да работи. Никой не те кара да го харесваш, просто не му пречи да си върши работата. По време на срещата Тими се беше държала отвратително, а Джулиет гледаше майка си и въртеше очи. Набиеше ли си нещо Тими в ума или пък ли, че някой ни кратко харесва, ставаше истинска вещица. За щастие Брайан не беше се отказал, което според Вероник беше чудо предвид. Онова, на което беше станала свидетел. Вероник се чуваше сейдън по няколко пъти на ден. И той беше тъжен и нещастен като нея. След две седмици в Нью-Йорк тя имаше чувството, че се е минала година. Кога ще те видя? Тъжно попита той. Беше поизоставил работата си, звучеше депресиран. Точно като нея. Вероник се беше уморила от разправиите последните дни. Нью-Йорк я задушаваше. Не знам, тъжно призна тя. Те не са деца, за Бога. Защо просто не си тръгнеш? Опитвам се да им помогна с наследството, а и всички трябва да представим финансови отчети. Ти ми мрази адвоката и му е обявила война. Дребни неща, но се натрупват към цялата бъркотия. Пречат ни да сме заедно, нещасно каза той. Липсваш ми. Ейдън беше разочарован, нетърпелив и ядосан от твърде многото време, което тя отделяше на децата си, без да получава съответното разбиране и внимание от тях. Тази несправедливост го дразнеше още от началото, а тя изглежда не я забелязваше или не я интересуваше, или просто беше свикнала. И ти ми липсваш. След някоя и друга седмица ще мога да тръгна за Париж. Обеща тя. Но какво щеше да стане после? Не можеше да види отвъд следващото пътуване. Биха ли могли да имат повече от това? Ейдън си имаше кариера в Лондон, а тя задължения в Нью-Йорк, живот в Париж и три дъщери, които от 29 години бяха целият и кратко живот. Нека да действаме стъпка по стъпка, опита се да бъде разумна тя. Бодлите на Ейдън отново бяха штръкнали и се налагаше да се опита да го успокои. Минаха още две седмици, наситени справни искове, срещи с Брайан и разговори с Арнолд относно имотното състояние на пол. Една вечер в края на септември Вероник, Джулиет и Тими вечеряха в ресторант, близо до дома и кратко. Джулиет беше изтощена от неуспешните опити да продаде магазинчето, а Тими запълваше цялото си свободно време в огледи на сгради и все още не бе открила подходяща. Джулиет заяви, че през уикенда ще отида до Кейпкот, за да си почине. Тими плануваше да посети някакъв колега на брега на Джерси. Вероник внезапно осъзна, че е тук без никаква причина. Дъщерите и кратко нямаха време за нея, имаха си собствен живот и планове, а тя стоеше в Нью-Йорк, в случай, че потрябва на някого. Нямаше причина да го прави. Ейдън имаше право, те не бяха деца. Нямаше търпение да го изчака да се. Събуди, за да му се обади. Готова съм, обяви тя по телефона. Поне за сега. Какво ще правиш този уикенд? Не знам защо въобще съм тук. Да отидем в Париж. Имаш ли време? Дали имам време? От цял месец го чаквам. Докарай си задника тук. Кога идваш? Тя се замисли за миг. Утре. През деня ще се приготвя и ще взема нощния полет. Да те чакам ли в Париж? Там ще съм. Зави той. Беше започнал да си мисли, че тя не съществува, а любовният им романс е бил само сън. И тя се чувстваше така. След вечерята с дъщерите се осъзна, че родителските и кратко задължения са навик и не са толкова необходими колкото бе свикнала да вярва. На момичет им харесваше да знаят, че ще е наблизо, ако възникне проблем. През останалото време обаче не им беше необходима. Вероник се вълнуваше като тинейджерка, докато се приготвяше на следващия ден. Момичетата не бяха се обаждали, а и тя още не им беше казала, че ще заминава. В края на деня написа СМС и до двете «Заминавам за Париж за няколко седмици». «Обичам ви!» Мама. Те бяха свикнали с това и изглежда не ги интересуваше. Прати я съм е си на Брайан и му остави номера си във Франция, в случай че му потрябва. Същата вечер се качи в самолета с широко усмивка. Нямаше търпение да види Ейдън. Той щеше да пристигне в париж час преди нея и да я е чака на летището, така че двамата заедно щяха да идат града. Вълнуваше се, че ще му покаже апартамента си на Илсен Луи. Той приличаше на неговата мансарда, за разлика от големия апартамент на Пето Авеню в нью Йорк, който беше далеч поплашещ и не толкова забавен. В Париж тя си почиваше и нямаше търпение да сподели града с него. Самолетът кацна на време. Успя да слезе веднага и се втурна към митницата. Този път не беше поискала помощ от авиокомпанията, искаше да бъдат сами, като се срещнат. Бяха разделени от почти четири седмици. Което им се струваше като цял един живот. Видя го в мига, в който премина през митницата на летище Шарл Дюгол. Носеше дънки и черно кожено яке. Веднага я е притисна към себе си и я е целуна. Не помръднаха от мястото си и дълго се целуваха. най не излязоха от летището и взеха такси. Тя носеше само един куфар, а Ейдън беше с малка чанта. Боже, прекрасно е. Че те виждам, усмихна се той. Бях започнал да си мисля, че никога няма да се върнеш и че си плотна. Въображението ми. И с мен беше така. Дори не можеше да си спомни какво беше правила през всичките тези седмици без него. Пътуването до града отне половин час. Таксито спря на Кей Дюбетюн точно когато поредният бъто Емуш едно отплаваше. Ейдън веднага вдигна камерата и снима. А после последва в старинната сграда. Кооперацията се намираше на първа линия и докато се изкачваха по стълбите Вероник му каза, че се наложило да чака с години да се обяви за продан някой от апартаментите в нея. Подът жилището беше леко хладнал от времето, но гледката беше изключителна, към левия бряг на сена. Оставиха багажа и ей да напрегърна, притисна лице към нейното и вдиша аромата и кратко. Дали ще грубо веднага да питам къде е спалнята? Каза той и се усмихна, а тя се разсмя. Посочи му я спалаво изражение. Миг по-късно дрехите им бяха на пода и всички тревоги от последните седмици изчезнаха, докато правиха любов. Това беше съвършеното завръщане от дума и за двамата. Мина дълго време, преди да се отпуснат в удобното легло. После Верони го разходи и жилището, показа му дневната. Кабинета, трапезарията и кухнята, както и двете малки госни, в които отсядаха момичетата, когато идваха в Париж. Ейдън хареса апартамента, чувстваше се съвсем като у дома си. Вероник искаше да му покаже всичките си любими места, а самият той също имаше няколко, които искаше да сподели с нея. Излязоха на разходка, обядваха в ресторант на площад Пале а после се поразходиха покрай сена и си купиха вино, сирене и пастът с пресен хляб за вечеря. Светлините на е Муш озариха сена, а те седяха на дивана, вечеряха и си бъбреха. Ейдън не можеше да свали поглед от нея, а тя се чудеше с какво бе заслужила такова щастие. Сякаш винаги са били заедно и толкова близки. Вторият им ден в Париж беше дори по-хубав. Отидоха до Пале, за да видят изложбата, прекараха известно време в Лувъра, а после се разходиха и с и дълго разговаряха. Както всеки друг град, който бяха посетили това лято, и Париж беше съвършен за тях и за нещата, които откриваха един за друг. Вечеряха в Еле Волтер, любимото и кратко бистро. Храната беше невероятна. После решиха да се разходят, преди да се приберат. За какво си мислиш? Попита е той, докато вървяха, хванати за ръце. За това колко съм. Щастлива степ. Толкова ми е хубаво, Ейдън. И той се чувстваше добре. Казах ти. Това си беше съдба. Писано ни е било да се срещнем. Трябвало е да те срещна в Рим и да те спася от летящото Ферари на побъркания руснак. Всъщност си мисля, че целувката под моста на въздишките свърши цялата работа, каза той и кратко се усмихна. Лятото беше незабравимо и двамата заедно бяха дочакали сента. На следващата сутрин, докато закусваха и кратко се обади пазачът на къщата на родителите и кратко на левия бряг. Имаше проблем с покрива и човекът искаше от нея да го види и да реши дали иска да го пренаредят или пък да изчакат. Поне веднъж годишно изкачаше нещо такова. Още ли пазиш къщата на родителите ти? Той изглеждаше изненадан. Вероник му беше казала, но беше забравил, а сега това му се струваше странно, след като знаеше, че баща й кратко е починал преди 30 години. Така и не можах да се реша да я продам. Там израснах, там живеехме с пол като младоженци. Използвахме я и когато децата бяха малки. След развода спрях да ходя. Твърде много тъжни спомени има в нея. Мислих си да живея там, като дойдох в Париж преди няколко години, но тогава намерих този апартамент. Тук ми е много полезно и е позабавно. Момичетата го харесват дори повече. А защо тогава не продадеш къщата, след като никой не използва? Изглеждаше озадачен. В живота и кратко витаеха толкова призраци, останки от далечно минало, които явно бяха болезнени за нея. Твърде специална е, за да я продам, обясни тя. Майка ми я наследила от дядо. Оставя на татко, за да бъде моя един ден. Предполагам, че я пазя за дъщерите ми, но те може би ще я продадат. Аз обаче нямам сили да го направя. Това е сграда от 17 век на Левия бряг. Постара е от замъка. Усмихна се тъжно. И е в много по-добро състояние от него. По-добра стопанка съм от пол. Все още харчеше значителна сума за поддръжката и кратко всяка година. На няколко пъти беше получавала предложения за покупка, най-вече от богати араби и веднъж от американец, но нямаше желание да я продаде и се съмняваше, че някога ще се реши. Искаш ли да я видиш? Попита го тя. Разбира се. След закуска тръгнаха пешена натам. Къщата се намираше близо до дома на инвалидите, където беше погребан Наполеон, на улица Варен. Минаха по край музея на родени хотел, матиньони продължиха надолу по улицата. Вероник отключи тежките порти, двамата прекрачиха високия прак и се озоваха в елегантен вътрешен двор. Имаше помещение за пазача, големи конюшни за каретите, а самата къща беше впечатляваща и в безупречно състояние. Вероник позвани на вратата на пазача. Мъжът излезе, поздрави ги радушно, а тя ги представи един на друг. Влязоха в сградата и се изкачиха по идеално поддържано мраморно стълбище. Ейдън имаше усещането, че са дошли на гости на някого. Тук Вероник винаги се връщаше в миналото. Спомняше си за родителите си, а също за Пол и децата им. Хвана Ейдън за ръката и след като люк, пазачът. И му отвори вратата, тя го въведе в приемната с оригиналния дървен под от 17 век, с великолепните корнизи и ламперия и огромния полилей над главите им. Всичко беше безупречно и в чудесно състояние. Кристални аплици, невероятно високи тавани, изрисувани с облаци и ангели. През малката дневна го въведе в голяма госна, която гледаше към съвършено поддържана градина, пълна с цветя и добре оформени дървета. Имаше и официална трапезария, където родителите и Кратко бяха давали големи вечери, дори и бална зала, която изглеждаше като във Версай. На горния етаж се намираха безброй красиви спални, включително тази на родителите и Кратко, елегантни саблекални, детската стая. Имаше забележителна библиотека с книги. Мебелите бяха грижливо покрити. Липсваха единствено картините от стените. Една част отдавна беше продала, други бе взела в Нью Йорк. Имаше стенописи от 17 век, все още непокътнати, а някои от стените бяха скопринени тапети. Ейдън не беше казал и една дума, откакто бяха влезли. Изглеждаше впечатлен. Красиво е, нали? Сега разбираш, защо не продавам къщата. Просто не мога. Все още беше дълбоко привързана към нея и към всичко което символизираше в живота и кратко, детството и кратко, родителите и кратко, брак и кратко, независимо, че от години не беше отсядала там. Това е музей, прошепна той. Не мога да си представя, как бих могъл да прекарам детството си на такова място. Дори и като възрастен не мога да си представя да живее тук. Спомни си мястото, където бе отрасъл. Контрастът като мълния освети разликите между него и Вероник. Почувства се замаян. Това е много специална къща, простичко каза Вероник. Не го изрече като хвалба, това беше нейният роден дом. И този дом разкри на Ейдън коя е. Тя беше толкова скромна и непринудена, че никога не би заподозрял каква всъщност беше истината. А и беше очевидно, че тя може да си позволи да задържи къщата. Всеки сантиметър беше безупречно поддържан. Тя го поведе надолу и отново излязоха градината, където Люк им посочи покрива и обясни проблема с ръждя водосточни тръби и разхлабените керамиди над мансардата. Притесняваше се за течове през зимата, нещо, което досега не бяха допускали. Призна, че ще е скъпо да се подмени покрива. Можеше да се направи малък ремонт. Тя го изслуша и кимна. Мисля, че трябва да го подмениш изцяло, заяви решително. Не искаше да рискува. Знаех си, че така ще кажеш. Съгласен съм. Одобри люк. Но исках решението да е твое. Това са много пари. Ремонтът на къщата не би струвал по малко. И пазачът го знаеше, но се опитваше да и кратко спести пари, когато можеше. След това Вероник разходи Ейдън из градината с ароматни цветя и съвършено аранжирани лехи. Имаше и стара люлка, която дъщерите и кратко някога бяха използвали. Огледаха двора за последен път, после тя благодари на Люк и си тръгнаха. Вероник знаеше, че Ейдън хареса къщата и се почувства щастлива. Той спря насред тротуара на улица, Варения я погледна сякаш а виждаше за пръв път. Коя си ти? Попита той паникьосан. Какво имаш предвид? Не разбра въпроса му. Не можеше да. Схване смисъла. Ами това. Коя си ти, дето си израснала в такава къща и можеш да си позволиш да я запазиш? Знаеш ли аз къде израснах, Вероник? Съборетина, която би трябвало да бъде разрушена, с малка спалня за родителите ми и слегло в дневната за мен. И през повечето време нямахме какво да ядем, защото баща ми пропиваше всичко. Цялата ни къща беше по-малка от коя да отбаните тук. Какво правиш с мен, подяволите? Обичам те. Съжалявам, че си израснал така, каза тя с болка в очите. Мразя всички ужасни неща, които са те сполетели. Баща ти. Загубата на майка ти. Не само това, че си бил беден. И с мен се случиха тъжни неща. Няма нищо общо с къщата. Обичам я и имах щастието да живея в нея, но това не променя факта, че двамата степ се обичаме, Ейдън. Думите и кратко прозвучаха решително. Не принадлежа на твоя свят, мрачно каза той и отново тръгнаха по улицата. Не си влюбен в света, а в една жена, която също е влюбена в теб. Не ме е грижа какво правиш и какво нямаш. Не искам нищо от теб. Ясно ли ти е това? Той пак спря, разкреща и кратко се, без да го съзнава, а хората започнаха да се обръщат. Знам, спокойно отговори тя. През цялото време си мислех, че бившият ти съпруг е имал пари и е проявил щедрост към теб. А парите са били твои, нали? Всичко е твое. Къщата. Замъкът. И той ли е бил богат? Беше я досан и тя знаеше че в момента не може да го спокои. Защо не ми каза? Мислех, че ще е грубо да заявя, че имам пари. А в отговор на въпроса ти той нямаше нищо. И не ми пукаше. Същност, по късно стана ясно, че за това се бе оженил за мен. Но нямаше значение. Обичах го, имаме три деца. Парите не ме правят това, което съм. Напротив. Извика той. Цял живот си живяла така и си имала всичко, без да знаеш как живеят бедните. Но защо ме виниш за това? Отговорна съм към онова, което имам. Дарявам пари, за да помагам на хората. Какво съм виновна, че семейството ми е било богато? Трябваше да ми кажеш, изръмжа той. Между нас никога няма да потръгне. И как би могло? Дъщерите ти сигурно си мислят, че съм на лов за парите ти. Накрая ще разберат, че не си. И няма да предам бъдещето ни заради тях. Имат си техен живот, аз имам правото на мой собствен. Ти си добър човек, Ейдън. Обичам те. Не е честно да ме виниш заради къщата, която притежавам и в която. Съм живяла като дете. Нима единственият начин да си добъра да си спал в дневната и да си гладувал. И защо? Нима си мислиш, че имаш изключително право върху добротата заради лишенията, а аз съм лош човек, защото семейството ми е имало пари? Това какво общо има с нас? Въобще не можеш да ме разбереш, ядосано, каза той. Тогава не трябваше да ме спасяваш от пътя на Ферарито, защото не заслужавам да бъда спасена. Нито пък трябваше да ме следваш във Венеция. Имаме право на това, само ако го искаме. Няма нищо общо с това, дали си богат или беден. Става въпрос за двама души, които се обичат, а аз не давам и пукната пара беден или богат си ръсъл. Единствено съжалявам за болките, които си преживял, и ми е все едно какво притежаваш в момента. Естествено, че ти е все едно. Ти си богата. Защо да те е грижа? Ти си всичко, което съм мразил през целия си живот. Ами ако грешиш? Ами ако има зли, бедни хора и добри богаташи? Това не би ли било изненада? Не и кратко отговори. Продължи напред, а тя го настигна. Изминаха целия път до апартамента и кратко, преди той отново да проговори. Застана пред входа и я погледна нещастно. Искаш ли да се махна? Попита той. Разбира се, че не. Не съм аз тази, която има проблем. Ти си това. За Бога, Ейдън, порасни. Добре де, имам пари. Ей. И ако не можеш да ме обичаш въпреки това, майната ти. Той е изгледа удивен, а после избухна в смях. Не мога да повярвам, че ми го казваш. О! Боже! Направи го! Каза ми да вървя на майната си. Не можеше да спре да се смее. Съжалявам, обаче си го заслужи. Вероник изглеждаше объркана. Може! Но трябва да признаеш, че е дяволски шокиращо да се влюбиш в жена, за която си мислиш, че е умерена и мотна, а после да откриеш, че има такава къща, че е подарила на съпруга си замък и един бог знае какво още и че може да купи целия париж, ако и кратко се прище. — Не точно. — Е добре, но не бях готов за това. — А ти си толкова дискретна, че не бих предположил. Е да да, вярно, хотелите, в които отсядаше, но това правят и много хора, които предполагам, че имат по-малко пари от теб. Предполага се да съм такава. — Дискретна. — Да не искаш да съм като Николай. Да нося часовник от злато и диаманти и да имам 150 метрова яхта? Боже, опази! А защо тогава си толкова строга с дъщерите си и ги караш да си заработват хляба, сякаш? Нямате и петък. Защото не искам да станат мързеливи и разглезени? Онова, което един ден ще получат, е друг история. За сега искам да си имат работа. Да работят здравата и да живеят от онова, което заработват сами. А те знаят ли за всичко това? Той размаха ръце към къщата на другия бряг на реката. Разбира се. И тези пари са твои, а не на баща им. Тя кимна. Не го изтъквам, но те отдавна се досетиха. Баща им беше ужасно разглезен. Ейдън клатеше глава, докато изкачваха на пуканото стълбище, а после се отпусна върху дивана в малката и краткодневна. Колкото и удобна и очарователна да беше, в нея се долавяше далечно отражение от къщата, която току-що беше видял. Вероник определено беше потайна по отношение на имотното си състояние и не го показваше, дори и да живееше добре. «Ще трябва да помисля», каза той, опитвайки да се успокои. Никога не съм предполагал, че ще се обвържа с някоя като теб. Никога досега сега не съм имал такъв проблем. Ти правиш на пух и прах всичките ми теории, които развивам от толкова години. Вероник кимна, а той отиде в кухнята да вземе бутилка вино и си наля една чаша. Ти ме притесняваш, оплака се той. И ти не си лесен, отвърна тя и го изгледа с цялата си любов. Обичам те, Ейдън. В богатство и бедност, в добро и в лошо. Не ме е грижа, кой какво притежава. Очевидно. Същност това аз трябваше да го кажа. Нека ти обясния какво чувствам, каза той. Наведа се към нея и впи сни в нейните. Преди да разберат какво става, вече бяха в леглото и се любеха по-страсно от когато и да било преди. Любиха се яростно и отчаяно и когато свършиха, и двамата бяха останали без дъх. Тя го погледна и се усмихна. Леле. Сега, като знаеш колко съм богата, се представи още по-добре. Подразни го тя и той се ухили. О, майната ти. И сумтя и отново е целуна. Едно, круизни корабчета, които разхождат туристи по сена. Б. Пъра. 18 Вероник и Ейдън прекараха две чудесни седмици заедно в Париж. Трябваха му няколко дни, за да свикне с мисълта, че жената която обича, е богата. Започна да се шегува с това и Вероник го прие за добър знак. Разкритието го беше сварило неподготвен, но истината бе, че то не промени нищо между тях. Когато напуснаха Париж, бяха съкрушени, но адвокатът на Бърти искаше от Вероник да даде показания под клетва, а тя... Имаше и други неща за уреждане, така че трябваше да замине за Ню йорк Обеща да се върне след няколко седмици. И на двамата това им се струваше като цяла вечност. Прекараха незабравими дни заедно, разхождаха се дълго из Болонския лес и замъка Багател, посещаваха изложби, а аукционите в хотел Друо. Готвиха се сами, ходиха по ресторанти, разговаряха с часове, правеха любов, спяха. Една вечер Ейдън дори и кратко чете поезия, след като намериха любима негова книга при Бокинистите по крайбрежието на сена. Тръгнаха от Шарл Дюгол по едно и също време. Той изпрати до нейния изход, целуна я и кратко маха, докато тя се отдалечаваше по коридора към самолета. Щом изчезна от погледа му, Ейдън се почувства така, сякаш бе изгубил най-добрия си приятел. Обади и кратко се по телефона, преди самолетът и кратко да излети. Единственото, което искаше, беше да се върне скоро и Вероник обеща да го направи. В -Айдън трябваше да подготви още една изложба. А в Нью-Йорк Вероник се оказа затрупана с работа. Още на другия ден Джулиет и кратко се обади. най не беше продала магазинчето си за сандвичи и не можеше да си намери място от радост. Сега вече можеше да тръгне за Франция. Беше решила да потегли след седмица, но в крайна сметка се оказа, че са и кратко необходими две седмици, за да организира всичко. Джой и Рон отлетяха за среща с козметичната компания, която я искаше за рекламно лице в националната си кампания за цяла година, нещо, което Рон беше уредил. Сделката беше много голяма и двамата много се вълнуваха. Работата изглеждаше сигурна и ако я е получише, щеше да спечели цяло състояние, а и да привлече вниманието върху себе си. Джой пристигна вечерта, преди Джулиет да отлети за Франция. Това беше рядка възможност всички да вечерят заедно. Рон пък се беше съгласил да се срещне с Вероник преди срещата с дъщерите и кратко. Появи се в апартамента и кратко с Джой и очите му за малко да изхвръкнат, като видя картините по стените. За Бога, истински ли са? Прошепна, а Джой кимна с усмивка. Повечето от тях са били на дядо. Бил е търговец на произведения на изкуството. Рон беше наистина впечатлен. Вероник влезе в стаята, облечена в семпъл полувер и широки панталони. Джой поразително приличаше на нея. Усмихна се на високия хубавец, който стърчеше до дъщеря и кратко. Той погледна Джой, а после хвърли. Притеснен поглед на майка и кратко, внезапно се почувства като изгубено хлапе. Толкова се радвам да се запознаем, топло го поздрави Вероник и му предложи питие. Рон с удоволствие би пинал водка след, но не беше сигурен, че ще изглежда добре. Поколеба се. Може ли шампанско? Вероник го помоли да отвори бутилка, кристал в кухнята. После налия на всеки го по чаша и двамата се върнаха в дневната. Благодаримо за голямата помощ, която оказва на Джой в кариерата и кратко, а дъщеря и кратко изглеждаше трогната, майка и кратко правеше всичко по силите си за да предрасположи приятели и кратко да се чувства удобно. Рон си помисли, че Вероник е чудесна жена, която се грижи дъщеря и кратко да получи най-доброто. Тя пък не скри, че няколко години е била нещастна от кариерата, която си бе избрала Джой, но заяви, че накрая е приела и е впечатлена от усилията му да помогне. А това е едва началото, каза той и се усмихна на Джой. Един ден тя ще стане голяма звезда. Искам да получи роля, в която ще може да използва и певческия си талант. Рекламната кампания ще е нейният голям истински дебют. Цялата страна ще гледа лицето и кратко в продължение на година. На Вероники кратко хареса това, че той цени дъщеря и кратко и се съгласи, че има великолепен глас. Поговориха около час. Ром вече беше влюбени в майката и когато трябваше да тръгват за вечерята, а целуна по двете бузи, преди да се разделят, а тя му пожела късмет на срещата следващия ден. В таксито Вероник се обърна към Джой с широка усмивка. Харесва ми. Той е умен, честен, има страхотни идеи за бъдещето ти и е луд по теб. Беше изключително впечатлена. Джой цялата си еше. Той е толкова добър, мамо, прошепна тя, а майка и кратко е прегърна. Ти също. Толкова се гордея с теб, призна Вероник и наистина го мислеше. Благодаря, каза Джой със в очите и държа ръката на майка си по целия път към ресторанта. Джулиет искаше да отпразнува заминаването си и ги беше поканила в ресторант Балтазър в Сохо. Няколко пъти беше разговаряла с Жан Пьер Фларион, за да му каже, че пристига и искаше да се разберат с коя част от проекта да започнат. Смяташе да се види и с Елизабет и Софи. Тя щеше да се прибере от Гранобъл за уикенда. Тими пък смяташе, че вече намерила сграда за приюта и бе щастлива. А Джои и Вероник се държаха така, сякаш криеха нещо. След като поръчаха, Вероник им призна, че току-що се бе запознала с Рон и го беше харесала. Тими го беше видяла предната вечер и също го бе одобрила. Всички сте се захванали с прекрасни проекти, похвали ги Вероник. А аз мисля да се върна към рисуването, добави тя, с което изненада най-вече тими. Защо? Не си рисувала от години? Защо сега? Прозвуча така, сякаш майка им беше обявила, че смята да играе тючек в някой марокански саук. Че защо не? Имам достатъчно време. А това лято се нагледах на толкова изкуство в Италия, че се вдъхнових. Просто ми се струва глупаво да започваш кариера на твоите години. Продължи ти ми. Не ти трябва. А ако почнеш да рисуваш портрети срещу заплащане, ще бъдеш свързани ръце, защото хората ще ти казват какво да правиш. Така е. Но мисля, че ще ми хареса. Дъщерите и кратко е изгледаха озадачени. Бяха въодушевени от собствените си дела. тя също ги подкрепеше, но мисълта... Че тя също искаше да се занимава с нещо, им се струваше глупава. Според вас какво трябва да правя? Ами малко да попътуваш, да си почиваш, да се вижда с приятели, каза Тими и Джой се съгласи. И да съм тук, когато ви трябвам, добави тя. Беше самата истина. Дъщерите и кратко никога не бяха. Съвсем искрени за това. Смятаха че тя не трябва да прави нищо и само да чака обаждане от тях, в случай, че им потрябва. Майка на повикване. Но вие вече сте големи, продължи тя. Аз трябва да се занимавам с нещо. От няколко години се опитвам да измисля какво да е то, след като вече сте пораснали. В завещанието си дори баща ви пише, че трябва отново да започна да рисувам. Всъщност Николай ме помоли да му нарисувам портрет, когато се видим в Нью-Йорк. Пази се от него, предупреди я Джой и се засмя. На яхтата ми се стори, че ти е хвърли луко. Не мисля, усмихна им се Вероник. Но ще е забавен модел за рисуване. Има много изразително лице. И много впечатляваща яхта, добави Джой. Цели седмици а бяха обсъждали. Слава Богу, че не се налага да се притеснява за това, мамо, мило каза Джулиет. Не ти трябва да се омъжваш отново, нито дори да излизаш с някого. Ти си си напълно самодостатъчна. Каза го с добри чувства, но Вероник го намери за потискащо. Не бих излизала с някого, нито пък бих се омъжила за него, защото се налага от финансова гледна точка. Бих излизала или живяла с някого, защото го обичам. Дъщерите и кратко внезапно се почувстваха неудобно от думите и кратко. Е, добре де. Все пак не ти се налага, настоя ти ми и опита да омалуважи темата, но Вероник не и кратко позволи. Ами ако искам? Ако се влюбя в някого? Каза тя, а дъщерите и кратко се втренчиха в нея. Някой като Николай ли? Притесни се, Джой. Не, Николай не. Някой. Който и да е. Какво ще си помислите? Ще решим, че си се побъркала, веднага отговори ти ми. Защо ти е такова главоболие на твоите години? Освен това, няма свестни мъже за жени на твоята възраст. Всички са женени. Успя да разбие цялата и кратко надежда с един замах. Няма свестни мъже дори за жена на моите години, още по-малко на твоите. Освен това, мамо, така си си по-добре, а имаш и нас. Пълната безчувственост на думите и кратко остави Вероник без дъх. Имам вас, но вие водите напрегнат живот, както и трябва. Колко често си говорим? Не много. Веднъж седмично? Веднъж на всеки 10 дни? Всички искате да си имате партньори в живота, а защо да не искам? Искаха от нея да им е винаги под ръка, но през останалото време да не им се пречка. И нямаха нищо против, че е сама. Всъщност така им беше по-удобно. Изгледаха я с ококорени очи. Сякаше беше изгубила ума, а после Джойс смени темата. Разговаряха за Рон и предстоящата среща за рекламната кампания. Джулиет не спираше да бъбри за замъка, а Тими им разказа за приюта. Но мечтата на Вероник да си има живот, проект, да се върне към рисуването, да се среща с мъж им беше напълно безразлична и дори им изглеждаше абсурдна. Внезапно беше разочарована. Осъзна, че за тях тя е като някакъв предмет, предназначен за тяхно удобство. Бюро за услуги. Продължи да разсъждава над това и като се прибрал дома. Чувстваше се потисната от начина, по който гледаха на нея. Щастието и кратко въобще не ги интересуваше. Когато Ейдън ни кратко се обади, тя му разказа за разговора. Децата са много неблагодарни, каза той. Ето защо никога не съм искал свой. Сигурен съм, че въобще не им е хрумвало, че може да искаш някого в живота си и да не бъдеш завинаги сама. Че можеш да си щастлива с мъж. Държат се сякаш съм стогодишна бабичка, оплака се тя, наранена от безчувствеността и егоизма им. Постоянно се тревожеше за щастието им. А те никога не мислеха за нейното. Не е така, каза разумно Идан. Просто си мислят, че майка им е извън времето, че е свръхжена, която няма собствени нужди. Мислят си, че могат да те вадят от килера винаги, когато имат нужда да ги успокоиш или да оправиш бъркотията, а после да те приберат, когато приключиш. Нещо като прахосмокачка, добави той и я накара да се засмее. Точно така, съгласи се тя. Беше ужасно да ги слушам. Въобще не ги е грижа за мен. Никога не са се замисляли, как се чувствам. Мислят ме за машина. Дори не искат да рисувам, смятат го за безмислено, така че защо да си правя труда? Ами аз пък искам да рисуваш. Мисля, че трябва отново да започнеш да рисуваш портрети. Мислех си за това, каза тя, но не спомена за Николай. При това нямаше представа дали той наистина ще и кратко се обади. Кога се връщаш? Попита Ейдън с надежда. Още не знам. Двете стими трябва да предадем финансовите си извлечения. Преди няколко дена Джулиет беше дала своето и бе казала, че всичко е било фиктивно, а въпросите били отечителни. Джой щеше да представи своето флаей по препоръка на Брайан. Веднага, щом ги предадем, ще мога да ти кажа, кога се връщам. Нека скоро, моля те, каза той тъжно. След като приключиха разговора, тя се. Замисли за дъщерите си и за думите им. Не можеше да си представи как някога би могла да им разкаже за идън. Смятаха я за стара, че въобще не бива да има връзки с мъже и вярваха, че трябва да остане сама до края на живота си. Какво трябваше да направи при това положение? О, а между другото. Имам любовник, който е с 1 години помлад от мен и двамата въобще не ставаме от леглото. Въображението и кратко отказваше да работи. Но и никак не и кратко се щеше да продължи да го пази в тайна. Знаеше, че обичат, но никога не бяха се замисляли какво ще е добре за нея. Мислеха само за себе си. По това си приличаха с баща си който цял живот си беше угаждал. Връзката и кратко с тях беше съвършено еднопосочна, което беше точно обратното на онова, за което копнееше. Дъщерите и кратко щяха да се ужасят, ако знаеха, че е влюбена. Натъжи се, след като осъзна, че те въобще не я познават, а и не искаха да опознаят. На тях им харесваше да е сама, с което им беше подостъпна. Сега ти изпитваше още по-голяма благодарност, че има Ейдън. Щеше да е толкова нещастна без него сега, когато го познаваше. Той твърдеше, че всички деца са такива, но тя не споделяше това. Представянето на финансовия отчет на Вероник поиска на Бъртия от не цяла вечност, 5 часа с кратка почивка за обяд. Състоя се в конферентната зала в кантората на Брайан Макарти. Арнолд беше там, за да и кратко оказва морална подкрепа, от каквато нямаше нужда, а тя силно се впечатли от Брайан и реши, че е много добър адвокат. Възразяваше на точните места, предварително я беше инструктирал да не отговаря, за да не падне в капана на адвоката на доведения си син. Вероник беше подготвена добре. Питаха основно по финансови въпроси и, както призна по късно Нейдън, преживяването беше и с Истини трябваше да мине по същия начин. Брайяна беше подготвил какво да говори и за какво да внимава, но тя не спря да демонстрира колко и кратко е неприятно, че и кратко се налага да присъства там. Имаше много работа, беше и кратко се наложило да отмени срещата си с агента за продажби, за да види отново къщата, която искаше да купи. Беше помолила Брайан да смени деня на срещата, но след като той отказа, тя отново му се ядоса. Не спря да спори с него и за въпросите които и кратко беше казал да отбягва. Адвокатът на Бърти се държа много потвърдо с нея, отколкото с... Вероник и въобще не беше толкова учтив. През цялото време Бърти седеше насреща и кратко, и я гледаше злобно. След един час Тими беше побесняла, а адвокатът на брат и кратко я предизвикваше. Обвини Брайан, че не възразява достатъчно. В края на срещата Брайан беше в вбесен, Тими... Още поедосана, адвокатът на Бърти изглеждаше доволен. След като всички си тръгнаха, Тими се нахвърли върху Брайан да му обяснява какво не бил направил и какво трябвало да направи, след което заяви, че си изгубила времето. Адвокатът беше толкова разярен, че изхвърче навън, без да каже и дума. Тими се върна в офиса си. Изглеждаше така, сякаш се канеше да убие някого, когато Брайан и кратко се обади. Тя не можа да повярва на смелостта му да я търси след скапаното си представене днес. Искам да направя сделка с теб, започна той направо, след като тя вдигна телефона. Ти ми се изкуши да му затвори. Арнолд вече беше и кратко се обаждал с молба да отстъпи, преди Брайан да се отказал да ги представлява. Трябваше им заиска, бил най-добрият града, така че не бивало да се държи грубо с него. А сега и той самият и кратко се обаждаше. Каква сделка? Попита тя. Не знам какъв ти е проблемът с мен, дали не ме харесваш като човек, дали си скарваш на мен факта, че брат ти е задник, или пък просто мразиш мъжете. Или пък си имала някакви проблеми с баща си. Ако е така, наистина съжалявам. Но или ще работим, за да спечелим, или аз съм до Искам да проверя дали ще можем да вечеряме като двама цивилизовани възрастни и дали ще успеем да стигнем до някакво мирно разрешение. А ако след вечерята продължиш да ме мразиш, ще се оттегля от случая. Не бих могъл да работя за семейството ви, ако нещата продължат така, а и не искам да станат полоши. Нито пък ти. Та какво ще кажеш? Вечеря. Ресторант по твой избор. Например, 21. Това беше един от най-добрите ресторанти в града и кратко беше любим. Какво те грижа, дали те харесвам? Изръмжа тя по телефона, смаяна от предложението му. Същност вече беше започнало да и кратко харесва да го мрази. Така изпускаше парата. Аз съм готин човек. Не заслужавам това. И този случай въобще не ми трябва. Поех го като услуга към Арнолд. Това е случай, от който никой няма да изкара свестни пари, а твоят полубрат е нищожество. Всички го знаем. Доколкото мога да преценя, вече. Върнах услугата. До тук цялата ми работа представляваше едно допълнително главоболие. Само, че не ми е приятно, дето оня Дриселю и ефтиният му адвокат размахват саби срещу вас. Искам да ви помогна, но това ще стане само ако сме екип. Ако няма екип, няма и случай и аз напускам. Беше подходил изключително прямо и колкото и да не и кратко се щеше, остана впечатлена. Съжалявам. Може днес да съм се повлякла. Но това просто си е загуба на време и пропилях целия си ден. Клиентите ми имат нужда от мен, имам други неща за вършене. Една от клиентките и краткото току беше приета в психиатрия след опит за самоубийство и Тими искаше да посети. Аз също. А изслушванията са такива. Губят времето на всички. При Примайка ти продължи дори по-дълго, отколкото при теб. Тя и без това няма какво друго да прави, пренебрежително изтърси тя, което Брайан не намери за много любезно. Ти ми му изглеждаше много вироглава жена, обидена на целия свят. Е, ще ходим ли на вечеря? Предложението си заслужаваше, но тя не можеше да се обясни защо искаше да вечеря с нея след всичко, което му беше казала. Поколеба се, после каза: Добре. 21. Кога? Какво ще кажеш за утре вечер? Беше свободна. Става. И в края на вечерята, ако решиш, ще се откажа от случая. Това е доста смело от твоя страна, каза тя. Ами аз съм смел мъж. И по-лошо съм виждал. Не се боя, че ще ме уволнят. Особено след като си взема чека, засме се той. Ето какво. Ако още те мразя, аз ще платя вечерята, предложи ти ми. Не, това не е сделката, напомни и кратко той. Вечерята ще платя аз, а ти ще кажеш дали искаш да напусна. Чиста работа! Не те мразя, каза тя объркана. Просто си я досах. Не обичам да си губя времето. И ако мразя някого, това е Бърти. Той си го заслужава. Аз не. И в двата случая печелиш, а ние можем да станем приятели. Ако решиш, може да сме екип. Ако искаш да напусна, ще те разбера. И не ме е страх да се оттегля. Сделката е добра. Предложението му беше изобретателно. Ти ми се впечатли. Искаш ли да мина да те взема? Къде живееш? В центъра съм. Ще си взема такси. Брайан ни кратко каза, че и той живее в центъра, в Трайбека. Беше решила да не го ангажира. Ти ми не спомена на никого за поканата. На следващия ден беше в... 21 в 7.30 вечерта, както се бяха. Разбрали. Браян чакаше на бара, беше си поръчал коктейл, Булевард Шот. Стори и кратко се добър избор и тя си поръча същия. Имаше дълъг ден, беше на посещение в психиатрията, а сутринта разбра, че един от любимите и кратко клиенти се беше самоубил през нощта. Десетина пъти го бяха прибирали от улиците, но той отново се връщаше. Непрекъснато се сблъскваше с подобни трагедии. Наистина харесваше този скитник. Дори я обмисляше да откаже вечерята, но накрая все пак реши да дойде. Тежък ден, а? Попита Брайан. Прочете го в очите и кратко. Много. Усмихна му се и когато седнаха на масата, реши да му разкаже. Не знам как се справяш. Майка ми е психиатър. Специалност са и кратко младежите са суицидни наклонности. Това би ме убило. А тя всъщност е много весел човек. Как се е хванала с тази работа? Имала е близначка, която се самоубила, когато били на 15. Това е нейният начин да оправи нещата. Ами ти? Защо бездомници? В университета карах стаж в приют за бездомници и работата ме увлече. Къде си учила? Попита той любопитно. Искаше му се да разбере, защо та и е толкова гняв. Бакалавър в Принстън, а магистратурата изкарах в Колумбийския университет. Знам, че си учил в Харвард, добави тя с хищение. Само Бог знае как успях. Преди да вляза в университета не бях силен ученик, но после ми потръгна. Единственото, което исках, беше да спортувам. Университетът се оказа цената, която трябваше да платя, за да играя футбол. Отнеми години да проумея, че в живота има и други неща, например момичета, работа, при която използваш мозъка си, като да речем правото. Винаги съм спортувал, призна той. Личеше си по тялото му. Още ли? Ти ми изглеждаше впечатлена. Не съвсем. Сега карам ски, играя тенис. Такива неща. Нямам време. Да, знам за какво говориш. Някога имах собствен живот. Сега работя по 80-90 часа в седмицата. Това ме пази да не се забърквам в неприятности. Струва ми се малко тежко, съчувствено отбеляза той. И да си бездомен не е тежко. А после му разказа за приюта, който се канеше да отвори с завещаното от баща и кратко както и за къщата в Уест Сайд. Мисля да е за жени и момичета, но още не съм решила. Те просто не оцеляват на улицата. Чисто физически им е по-трудно. Мъжете повече могат да ги предпазя, но всеки ден виждам колко много жени пропадат. Брайан Кимна Ти ми имаше меко сърце, но го бе обградила с твърде много бодлива тело чуди се, когато си даде сметка, че започва да харесва. Насладиха се на хубава вечеря, разговаряха за изкуство, музика и за нещата, които обичаха свободното си време. Тими се чувстваше все по-добре. Брайан работеше не по-малко от нея. След няколко чаши вино той призна, че миналата година се е разделил с приятелката си, с която живели пет години. Какво стана? Попита Тими. Омъжи се за най-добрия ми приятел от колежа. Явно той е по-забавен от мен и не е толкова зет. Тя е лекар на Нью Йорк Мете. Дава ми безплатни пропуски, а аз и кратко ги връщам. Така, че всички си имаме своите малки драми. Сега отново съм соло, което не е никак зле. Нямам време да ходя посрещи. Нито пък аз твърдо заяви ти ми. Развалих годежа ни преди две години. Той ми изневери. А Аоня преди него спа с най-добрата ми приятелка. Реших да се откажа, докато е време. Два страйка и сама аут. Не, каза той и я изгледа. Просто трябва да разкараш играчите и да вземеш нови. Понякога се налага да прочистиш отбора, а не да се предаваш. Всички допускаме грешки. Той и кратко се усмихна. Беше толкова хубава, когато не е досана. Тими. Беше красива жена, но майка и кратко беше нещо друго, класа и невероятни обноски. Беше му трудно да повярва, че двете жени имат родствена връзка. От две години не съм излизала на среща, призна тя. И не искам да го правя. Това няма никакъв смисъл на твоите години, каза той. Това поне обясняваше гнев и кратко. Беше наранена и още не бе успяла да се излекува. Трябва да се върнеш в играта. Плати сметката и кратко се усмихна. И така, какво правим? Разделяме ли се? Тя също му се усмихна. Прекарах чудесно. Аз също. Но не в това е въпросът. Оволнен ли съм? Може би не, стеснително отговори тя. Добре, защото си мислех пак да те поканя на вечеря. Можем да си говорим колко много работим и да се оплакваме, че нямаме гаджета заради измамниците в миналото ни. Той се намръщи. Като се замислиш, това звучи ужасно. Нека просто си скараме хубаво и да намерим друга тема за разговор. Благодаря за вечерята, каза тими, когато излязоха навън. Аз пък ти благодаря, че не ме уволни. Искаш ли да те закарам? Живея в Трайбека. Тя се съгласи. В таксито говориха за Мете и перспективите им през следващата година. Брайан се оказа добра компания. И наистина беше готин човек. Остави я в Оест Вилич и накара таксито да изчака няколко минути, за да си поговорят. Имаш ли куче? Попита я, а тя го погледна объркано и поклати глава. Не. Защо? И аз нямам. Това е много лошо. Можехме да ги разхождаме заедно. Тя се засмя на думите му. Вечерта с него наистина и кратко беше харесала. Забавлявах се, признам от тя. И аз също. Сигурен бях, че накрая ще ме уволниш. Усмихна и кратко се отново и я изпрати до вратата, а когато се качи в таксито, и кратко помаха. Това беше най-хубавата вечер която беше прекарвала от години. Все още се усмихваше на себе си, докато се качваше по стълбите, а когато Брайан влезе в таксито, на лицето му също имаше усмивка. Накрая и двамата бяха отбелязали гол. 19 самолетът на Джулиет се приземи на летището в Ница и тя на кола до Сен-Пол-Дюванс. Беше си резервирала стая в хотел в града и искаше да потърси малка къща, в която да се нанесе, докато замъкът станеше годен за обитаване. Знаеше, че това ще отнеме известно време. Агентът по продажба на имоти, който беше направил оценката на замъка, вече очакваше. По пътя към хотела, тя се спря в кабинета на. Елизабет. Софитък му слизаше от колата, натоварена с покупки, и се зарадва да я види. Ти се върна. Държеше се сякаш стари приятелки и Джулиета прегърна топло. Чувстваше се странно привързана към нея, сякаш момичето беше още един дар от баща и кратко, наследство, което и кратко бе завещал. Радвам се, че си тук за уикенда. Искаше ми се да те видя. Когато мога се прибирам, за да се видя с майка. Влязоха в малката къща. Елизабет също се зарадва да я види и я убеди да остане за вечеря. Готвеше яхния и Джулиет много я хареса. Софи заяви, че майка и кратко прави най-хубавите ашипарментия и патешко конфи в градчето. Ашипарментия приличаше на овчарски пай, правеше се от кайма и картофено пюре, чудесно зимно ястие. Поговориха си, докато вечеряха, след което Джулиет реши, че е време да се прибере в хотела. Беше уморена от полета, от емоциите и заспа веднага, щом си легна. Беше изкарала една чудесна вечер. Софи гордо се беше похвалила, че си има нов гардероб за университета благодарение на част от парите, които Джулиет и кратко беше платила за замъка, бяха подменили и завесите в къщи. На следващата сутрин Джулиет се обади на Жан Пьер и отида в офиса му, за да разгледа чертежите, над които работеше. Беше замислил съвсем нова кухня, за която се закле, че няма да излезе скъпо. Щяха да закупят мебелите от Икея и да използват стария дървен пот. Архитектът остана доволен, когато тя огледа и одобри всичко. Страхувах се да не размислиш, призна той. Естествено, че няма. Изненада се от предположението му. Просто трябваше да се организирам и да продам фурната. Получих добра сума за нея. Продадох и част от старото оборудване, което държах на склад. Беше събирала всеки цент за работата по замъка. Обядваха заедно, отново си поръчаха сока, а после отидоха до замъка. жан -Пьер можеше да започне след седмица. Два дена покъсно агентът по недвижими имоти и кратко се обади, че и кратко е намерил малка къща в Биот, която можеше да наеме срещу малка сума, докато се нанесе в замъка. Двамата с жан -Пьер заедно отидоха да я видят и той също е одобри. Намираше се само на няколко километра от собствения му дом и той каза че мястото е добро и безопасно. В неделя вечерта, преди Софи да тръгне за Гранобъл, Джулиет заведе Жан-Пьер на вечеря при емарние, а Елизабет беше приготвила известното. Сияши парментие. Когато си тръгнаха, всички се обещаха, че ще поддържат връзка. Харесвам приятелките ти, призна Жан-Пьер. Тя се поколеба за миг, после го погледна свенливо. Не са ми приятелки. Тя ми е сестра. Е, полусестра. Майка и кратко и баща ми са били, млъкна, а той кимна, разбиращо. Не знаехме, докато той не почина. И аз ги харесвам. Хубаво е, че се разбирате. Джулиет кимна. И тя мислеше така. Това често се случва тук, продължи той. Винаги е било така. Кралският двор е бил пълен с незаконни деца, както и с хора които всъщност са били нечи и други синове и дъщери. «Французите сме сложен народ», добави с усмивка. «Но баща ти не е бил французин. Майка ми е половин французойка. Нейната майка е била французойка. Както и баба и кратко, и дядо и кратко. Значи и ти си французойка», заключи той. «Имаме силна кръв». Всъщност, Джулиет определено беше усетила подтика да дойде и да заживее във Франция, без да е сигурна защо. Жан-Пьер се радваше на решението и кратко, оставя пред къщата и кратко и каза, че ще се видят на следващия ден. Нямаше търпение да се заеме с замъка и да й кратко помогне да го превърне в хотел. Личеше си колко много значи това за нея. Все още му се струваше, че съдбата се беше намесила, за да доведе в Сен-Пол-Дюванс. В същия ден, в който Джулиет отпътува за Франция, се яви на прослушването за рекламната кампания на козметичната фирма. Обади се на майка си да й кратко каже, че всичко е минало добре. Надяваше се да получи работата, а Рон беше сигурен. На прослушването се беше справила чудесно. Звучеше развълнувана. Вечерта плануваха да се върнат в елей. Чудесно! Обади ми се, като разбереш какво е станало, заръча и кратко Вероник. Виждаше колко и кратко помага Рон с кариерата. Джой изглеждаше много по-уверена от преди, а той не оставяше да си губи времето с безполезни неща. Агентът ти кратко беше далеч по склонен да потиква да опитва всичко. Рон искаше от нея да направи избор. Ако успееше да получи мястото, това щеше да е повратен момент в кариерата и кратко. Вероник нямаше как да отрече, че Полин беше помогнал да сбъднат мечтите си, дори и онези, за които не бяха подозирали, като Джулиет, която искаше да превърне замъка в хотел. Все още изпитваше съжаление към Бърти. Надяваше се да преодолее гнев си и да постигне нещо в живота. Тъжно и кратко беше, че Джой и Джулиет. Вече не са в Нью-Йорк. Но нищо не каза на Ейдън за това. Знаеше, че той и без това смята, че е прекалено привързана към дъщерите си предвид възрастта им. А те очевидно бяха далеч по-малко привързани към нея, което беше нормално за годините им. Все още я е болеше от мнението им, че не би трябвало повече да рисува след всички тези години. Освен това, не смятаха, че заслужава в живота и кратко да има мъж. Но тя си имаше Ейдън. Това беше важното. На следващата сутрин и кратко се обади Николай. Намираше се в Нью Йорк и каза, че иска да я види. Кога започваме? Попита той с дълбокия си глас и тежък акцент. Да започнем какво? Знаеше, че едва ли има предвид романтична връзка. Беше твърде възрастна за него предвид жените, с които се обграждаше. Ами и поръчката ми, по Моят портрет. Сериозно ли говориш? Беше изненадана. Разбира се. Нали вече ех, Николай, от години не съм рисувала. Може да съжаляваш, че си го направил. Имам ти пълно доверие. Кога започваме? Повтори той. Утре имам време. В Нью-Йорк съм за четири дни. Вероник се замисли. Дори вече не пазеше принадлежностите си за рисуване. Можем да започнем, каза. Ще ти направя няколко снимки и няколко видеозаписа, а после ще мога да довърша. Утре в 10. Идеално. А после ще обядваме. Нали? Да. Остана без дъх. Не можеше да повярва, че се беше съгласила да рисува портрет на Николай. Ами, ако нищо не се получи... Втурна се към магазина за художествени материали, купи необходимите и краткомаслени бои, платно, за което се надяваше да е размер, триножник, терпентин четки, всички от неща, които беше изоставила преди години. А когато се прибра в дома си, се почувства неуверена, нервна и глупава. Подреди нещата в кухнята, където според нея светлината беше най-добра, след което домъкна удобен стол. В който да настани, Николай. Същата вечер не призна нищо на Не искаше да говори за това, но той долови в одушевлението в гласи кратко. Каниш се да свършиш някоя щуротия. Усещам го, обвиния закачливо, като в същото време беше доволен. Не му харесваше да мисли колко е самот Вероник без него. Просто се занимавам с някои материали за рисуване, отговори тя. Купих ги тази сутрин. О, ами време беше. Добре, започвай. Самият той беше заед с подготовката на следващата си изложба. Почувства се виновна, задето не му каза цялата истина, но реши, че така е по-добре. Николай се появи на следващата сутрин точно в 10. Той е притисна в прегръдката си като мечук, а тя го почерпи с кафе и го настани на стола в кухнята. Изненада се от себе си колко гладко мина скицирането. Направи му няколко снимки видеозапис, накара го да се разхожда свободно, докато разговаряха, така че да огледа лицето му от всички гли и да намери позиция, която най-много и кратко допада. Съгласиха се портретът да е три четвърти, а той одобри размера на платното. Вероник пък беше изненадана от това колко бързо нервното напрежение си спари и как бе погълната от работата. Нахвърли още няколко груби скици и му ги показа. Много добре, каза той. Кимна одобрително и после добави, че направил резервация в Лагреноил за обяд, един от най-изисканите ресторанти в Нью Йорк. Вероник се приготви набързо, избра елегантен черен костюм на Шанел. Колата ги чакаше долу. Профучаха по пето авеню към 52 а улица между пето и Мъдисън след което обядваха и разговаряха за изкуство, за портрета и забележителната му яхта. Скоро Николай плануваше да отлети за Южния пасифик, където се намираше друга негова яхта. Беше приятна компания, с него беше забавно да се разговаря. След обяда тя се прибра и отново се залови с портрета, искаше да доизчисти онова, което беше започнала сутринта. Началото се очертаваше да е добро. На следващата сутрин Николай отново дойде, а тя още нищо не беше казала на Идън, знаеше, че ще се ядоса. Втория ден работиха три часа, на третия – 2. През последния ден прекара само час нея, но тя му направи още снимки и видеозаписи. Беше доволна, че вече разполага с всичко необходимо, за сега нищо повече не и кратко беше нужно. Ще се обадиш, когато си готова, а аз ще ти кажа къде да ми пратиш портрета. 100 000 долара? Попита той и извади чековата си книжка, а тя моментално възрази. Не, не. 10. 5. Не ставай глупав. И не искам още нищо да ми плащаш. Първо, вижда ли ще ти хареса. Като приключа, ще ти пратя снимки. 10 000 не са достатъчно, заинати се той. Ти не си някоя улична художничка. Е, това ще го разберем по-късно, усмихна се тя. Може, никак да не ти хареса. Не вярвам, възпротиви се той и огледа скиците, преди да. Си тръгне. Много ми харесва. Благодаря ти, Николай. Той отново я прегърна и си тръгна, а през следващите три дни тя непрекъснато рисува, докато спомените бяха още свежи съзнанието и кратко. Внезапно установи, че и кратко липсва охраза основата. Беше забравила да купи. Отиде до същия магазин, купи охра, както и някои други цветове, взе и още няколко четки. Мислеше за портрета, когато слезе от бордюра, за да махне на едно такси. Съгълчето на окото си мерна нещо да се задава с пълна скорост към нея и преди да разбере какво става, един куриер на колело я е блъсна. Тя се в въздуха, а после падна на тротуара, покупките й кратко профучаха по край нея. Някой изкреща. Гумите на таксито, на което беше помахала, и свириха. Колата спря и шофьорът изскочи, за да й кратко помогне. Някой вдигна чантата и кратко с покупките и ги сложи до нея. Вероник лежеше на земята оплашена. Лявата китка я болеше ужасно, а когато опита да се изправи, не можа да помръдне. Шофьорът веднага се обади на 911 а куриерът изглеждаше паникюсан. Не видях, че не сте на тротуара, обясни той. Главата й кратко се въртеше, не можеше да го види добре, а шофьорът на таксито й кратко нареди да не се движи. Не можеше да мръдне, имаше чувството, че цялата й кратко лява част е потрошена на милион парченца, а после чу сирените и усети как е вдигат на носилка. Сирените завиха още посилно, когато линейката потегли, а парамедикът и кратко премери кръвното и, и кратко сложи кислородна маска на лицето. «Ще се оправите», – внимателно каза той. Китката и кратко беше скривена под странен нъгъл, личеше, че и кракът и кратко е счупен. После Вероник повърна и се почувства адски неудобно. Линейката спря пред спешното отделение на болница Ленакс Хилади. Парамедиците останаха, за да попълнят документацията, а една сестра и кратко зададе безброй въпроси за осигуровката, възраста, питая дали носи протези или очила, за религиозната и кратко принадлежност, има ли алергии и дали взима някакви лекарства. Мисля, че съм си наранила ръката, и стена тя. Вероятно и шията. Всичко ме боли. Завиха я с топло одеяло и кратко казаха, че ще дойде да я види лекар. Не искаха да й кратко дадат нищо за болката преди да бъде прегледана. Чувстваше се глупаво, беше и кратко зле и я болеше ужасно. Искате ли да се обадим на някого? Попита сестрата. Прииска и кратко се да се обади на Ейдън, но не искаше да го изплаши. Помисли си за Тими, но после се отказа. А и колко лошо можеше да е всъщност? Не се кънеше да мре, просто беше си навехнала китката. Опита се да дремне, за да не повърне отново. Появи се лекар и я събуди, Разпита я какво е станало и я прегледа. После направиха рентгенова снимка на цялата и кратко лява страна. Всъщност можеше да бъде далеч по-лошо, каза лекарят. Можеше да ви блъсне на улицата, след което да ви удари кола или пък да си ударите главата в тротуара. Имате щупен глезен и щупена китка. Мисля, че може да се справим и без пирони. Ще ги наместим и ще сложим гипс. За около пет седмици трябва да се оправите. Сама ли живеете? Тя кимна, замаяна от болката. Тогава мисля да ви задържим тук за два дни. Ще трябва да ползвате патерици, което ще е трудно с тази китка. Наистина се беше ударила зле, но беше сигурна, че ще може да се обслужва, а може би дори и да рисува. Скоро след това, а отведоха в хирургията на ортопедичното отделение. Сложиха и кратко система с упойка, а когато се събуди, беше в реанимацията. Сестра в синя престилка я викаше по име и кратко предлагаше да смуче на лед. Как се чувствате? Попита я сестрата. Малко съм замаяна, признава Роник и се опита отново да заспи, но трябваше да е будна. Сестрата обеща да и кратко даде нещо за болката, а после и да отведе в стаята. Вече им беше дала номера на осигуровката си, която покриваше и самостоятелна стая. Два часа по-късно я качиха на инвалидна. Количка я отведоха, дадоха и кратко болко и тя остана да лежи в леглото. Чувстваше се замаяна и глупава. Продължаваше да си мисли, че вината сигурно е нейна, както при инцидента в Рим. Но сега беше различно. Нямаше избор. Велосипедът тя беше блъснал преди въобще да го забележи. Освен това имаше работа. Трябваше да довърши картината на Николай, а не да лежи по болниците. Действието на лекарствата отмина и китката и глезенат отново адски заболяха, но не искаше да взима болко спокояващо. Най-накрая реши, че ще е най-добре да се обади на Тими и да й кратко каже. Звънна и кратко но се включи гласова поща, което обикновено означаваше, че дъщеря и кратко работи. Не искаше да и кратко каже, че е в болница, като и кратко остави съобщение. Реши да и кратко се обади сутринта. Успя да поспи няколко часа, но в 4 сутринта отново се събуди от агонизиращата болка. Помогнаха и кратко да иде до туалетната, което се оказа сложно и болезнено изживяване, по-трудно за изпълнение, отколкото беше очаквала използвайки един крак и една ръка. След това се отпусна в леглото, изтощена от усилието. Помисли си, че в Лондон е девет сутринта и може да се обади Нейдън. Изчака още час, опита се да събере смелост и най-накрая извади телефона и му звънна. Когато и кратко вдигна, около него беше шумно. «Здравей, скъпа!» «Как си?» «Аз съм на гарата и снимам». Може ли да ти се обадя после? Весело предложи той, но когато тя отговори, усети, че нещо не е наред. Звучиш ужасно. Болна ли си? Къде си? Вероник опита да сдържи сълзите си, но адската болка отново се беше върнала. Претърпях глупав инцидент, каза тя. От лекарствата чувстваше езика си като шкурка, три пъти по-голям. Какъв инцидент? Веднага попита той, като се сети за Ферарито. Нищо особено. Просто бях невнимателна. Не го видях, так му виках такси пред магазина, когато един велосипедист ме блъсна. Въобще не го видях, че идва. Звучеше замаяна и сякаш и кратко беше трудно да говори. Ей, изпадна в паника. Добре ли си? Какво стана? Счупи си китката и глезена. Но съм добре. И позле можеше да е, след което не можа да се спре и се разплака. Нищо сериозно, но просто дяволски боли. Утре ще съм по-добре. Ейдън се усъмни в думите и кратко, а две счупени кости не му се видяха малка работа. Вкъщи ли си? Не. Задържаха ме в болницата. Това го поуспокои, но не му. Харесваше мисълта, че е сама. Обади се на момичетата? Джой и Джулиет заминаха. Едната е в ЛА, а другата във Франция. Обадих се на Тими, но се включва гласова поща, а не исках да я плаша с общение, че съм в болница. Чувствам се толкова глупаво, оплака се тя. Не си глупава, само че малко сваляш нивото. Това не е толкова изтънчено, колкото да те блъсне Ферари, пошегува се той и Вероник се засмя. Почувства се по-добре само от това, че го чува. Искам да се обадиш на тими. Кажи и кратко веднага да си довлече задника при тебе. Ще и кратко се обадя сутринта. Не искам да и кратко звъня в четири след полунощ. Обещай ми, че ще и кратко се обадиш. И ги накарай да ти дадат нещо, за да заспиш. Обади ми се, като се събудиш. А в коя болница си? Ленъкс Хилъди. Обичам те, каза тя, щастлива, че го чува. И аз те обичам. Сега опитай да поспиш. След разговора Вероник се почувства по-добре. Нещата не изглеждаха съвсем безнадежни. Взе Булко спокояващо и поспа още няколко часа, а на сутринта отново се опита да се обади на Тими. Гласовата поща още беше включена така, че и кратко остави съобщение да и кратко се обади, без да споменава за злополуката. Винаги беше вярвала, че трябва да е силна заради децата си и да им помага, но самата тя почти никога не беше ги молила за помощ. Същност не помнеше кога за последно беше го правила. Малко по-късно се появи една от сестрите и кратко показа как да използва патериците. Оказа се сложно, тъй като не можеше да си служи с лявата ръка, нито да се отпусне на левия крак. Когато се върна в леглото, се чувстваше изтощена и замаяна. Ти ми още не беше отговорила на обаждането и кратко, обади и кратко се идън. Как си? Попита той, силно разтревожен, но тя звучеше по-добре. Добре съм. Тази гадост наистина боли, а е трудно да използвам патерици с чупена китка, но ще се оправя. Дори до банята не можеше да иде сама, но не му каза. Да стои на един крак, докато опитва с една ръка да си смъкне белето, беше като акробатично упражнение, но щеше да се справи. Обади ли се на Тими? Не. Сигурно е заета. Ще види, че съм и кратко звъняла и ще ми се обади. За Бога, най сетне ще и кратко оставиш ли съобщение, че си в болница? Най-малкото ще дойде да ти помогне. Закълни се, че ще и кратко се обадиш. Поговориха още няколко минути и той обеща да и кратко звъни на няколко часа. Тими видя двете пропуснати. Обаждания от майка си и че съобщението и кратко, но от предната вечер се разправяше с кризисна ситуация. Една от клиентките и кратко беше пребита от приятеля си наркоман. Обади и кратко се от улицата и тими отида при нея, заведе я в болница и после съобщи в полицията. След това отида в приюта. Където беше отседнала жената, прибра децата и кратко и ги отведе в приемен дом. Чак до следобеда беше заета с това, а до тогава пред офиса и кратко се бяха натрупали клиенти. Искаше после да се върне в болницата при клиентката си, която още беше в критично състояние и се бореше за живота си. В 6 часа и кратко предстоеше важна среща, за да договаря финансиране. Като ръководител на отдела, тя трябваше да води срещата. Денят беше от онези, в които се чувстваше разкъсана на хиляди парченца и всичко беше от изключително значение. Нямаше време да се обади на майка си, така че и кратко прати есемес, много съм заета. Утре ще говорим. Предстои важна среща. Съжалявам. Нямаше как да и кратко обясни всичко в съобщението, а знаеше, че майка и кратко просто иска да си поговорят. Вероник видя смс и реши да не я притеснява. Ти ми и без това нищо не можеше да направи, а и кратко предстоеше и важна среща. Подремна няколко часа, когато Ейдън отново и кратко звънна. Тя обади ли се? Прати ми СМС. Зете има важна среща. Не искам да тревожа. Аз съм добре. Проблемът щеше да дойде, когато се прибере в къщи. И още не беше измислила, как ще се справя. Беше се обадила на Кармина, но економката не можеше да остане с нея, имаше деца и нямаше на кого да ги остави през нощта. Предложи и кратко да наеме сестра, но Вероник отказа. Счупен ни Китка. какво толкова? Не беше претърпяла сърдечна операция, така че не искаше да създава проблеми. Кажи и кратко, че си в болница, настоя той. За това имаш деца. Инак защо да си прави човек труда? Имаше право. По негово настояване най сетни спрати съобщение на Тими, вчера претърпях глупава злополука. Счупени лява китка и глезен. Скоро ще се чуем. Обичам те. Мама. Не искаше да я моли за внимание, нито да пристиска, но дъщеря и кратко поне трябваше да знае. Този път Тими отговори бързо. Слава Богу, че само това. Днес съм затрупана с работа. Утре ще звънна. Обичам те. Та, когато прочете СМС от майка си, ти ми стена. Точно това и кратко трябваше в момента. Цял ден беше разрешавала големи кризи, някой от които. Живото застрашаващи за клиентите и кратко, проблемите на майка и кратко бяха нищо в сравнение с това. Зачуди се дали не е паднала по стълбите или нещо такова. Но каквото и да беше, не можеше да се занимава с това точно сега. Когато Ейдън отново се обади, Вероник му разказа какво се беше случило и той побесня. Какво става? Какви са тези твои деца? Докато бяхме заедно, постоянно ти звъняха да искат съвет или някаква помощ. Няма смисъл да звъня на Джой в Лос-Анджелис, нито пък на Джулиет във Франция. Нищо не могат да направят оттам. Аз съм възрастен човек, предполага се, че мога да се грижа сама за себе си. Да бе, можеш. Един път ще те блъсне Ферари, после ще те връхлети велосипед. За пет минути не мога да те оставя сама. И съм дяволски бесен на дъщеря ти. Трябваше да ти се обади, като разбра, че имаш проблем. Хич не ми пука колко била заета, това са глупости. И на Вероники кратко беше неприятно, но познаваше дъщеря си. не беше от хората, които биха дошли да бавят майките си, имаше достатъчно напрежение в работата. Джулиет веднага щеше да дойде, но беше на почти 5000 километра. Нямаше никаква причина да я разстройва по телефона. На Вероники кратко трябваше някой, който да й кратко помага за най-елементарни неща, не се нуждаеше от съчувствие по телефона, Макар да и кратко харесваше да разговаря с Ейдън. Семейството тя беше тази, която оказваше помощ. На дъщерите и кратко никога не беше им се налагало да се грижат за нея. За баща си също не бяха се грижили, след като получи инсулта. Какво ще правиш, като се прибереш? Попита Ейдън. Ще го измисля. Не са ми ампутирали крайник, само ще бъда с гипс за пет седмици. Пет седмици. По дяволите. И как ще се справиш? Ще подскачам на един крак и ще използвам дясната си ръка. Ти ми ще остане ли с теб? Поне след работа може да идва. Мога да помоля, но се съмнявам да го направи. Зете е. Ейдън не направи никакъв коментар. Кази кратко, че обича и я посъветва да се опита да заспи. През остатъка от деня Вероник Поспа гледа телевизия. Лекарят отложи изписването и кратко още с ден, докато не свикне с патериците. Тази нощ Ейдън не и кратко се обади, нито Тими. Вероник взе хапче за сън и спане пробудно до 7 часа сутринта, когато дъщеря и кратко се обади. Тими от 6 часа беше в офиса си и не беше успяла да се наспи. Клиентката и кратко в болницата беше. Починала през нощта и от медицинския екип се бяха обадили да й кратко кажат. Почувства се зле като разбра и когато се обади на майка си, звучеше тъжна и изморена. Извинявай, че не ти се обадих, мамо. Вчера тук беше лудница. Как стана тая работа? Опита се да се фокусира върху незначителната злополука с майка и кратко и да не мисли за трагичната смърт на клиентката си. Жената беше на 23, имаше три деца, чието живот щеше да бъде съсипан, без майка и с баща в затвора. Предния ден го бяха арестували и предстоеше да го обвинят за убийство. Държавата щеше да се погрижи за децата. Блъснаме един мъж велосипед, обясни Вероник и отново се почувства глупаво. Боже, мамо. Знам, че звучи ужасно, но просто днес не мога да дойда. Тук съм затрупана. Искаше да посети децата на починалата жена. Кармина се грижи за теб, нали? Вероник се смути. Ленък с Хиладисъм, уча се да ползвам патерици. Е, поне там си в безопасност. Утре ще дойда, обещавам. Ти ми почувства облегчение, че майка е кратко в болницата. Там щеше да е добре и нямаше да има нужда от нея. Мисля, че утре ще ми спишат. Каза Вероник. Добре. Значи този уикенд със сигурност ще дойда. След като приключиха Вероник си ядоса на себе си, а очите й кратко се напълниха със сълзи. През цялото време си мислеше, че когато тими разбере, че е в болница, веднага ще дойде. Но дъщеря и кратко беше твърде заета. Това я караше да се чувства така, сякаш никой не го е грижа за нея. Искаше още сега да се прибере и кратко беше все едно дали няма да се пребие в банята. Когато лекарят влезе стаята и кратко с хирургическа шапка, маска и тъмно-синя пръстилка, по лицето и кратко все още се стичаха сълзи. Вероник реши, че току-що излиза от операция. Той се приближи, за да я прегледа. Тък му се самосъжаляваше, когато лекарят със сериозен тон обяви, че се налага да и кратко ампутират ръката и крака. Очите и кратко се ополиха, втренче се в него и после избухна в смях. Мамка му. Почти ти повярвах. Ейдън си беше смъкнал маската и я целуваше. Какво правиш тук? Обичам те, благодаря ти, че дойде. Никога в живота си не беше се чувствала толкова щастлива. Онова, дето не си можела да си вдигнеш гащите, всъщност привлече вниманието ми. Реших. Че най-разумно ще да дойда да ти помогна, макар да съм далеч по-добър свалянето им, обясни той, докато се обличаше. Престилката Вероник се смееше и не можеше да повярва, че е тук. И след като невъзможните ти дъщери не полагат грижи за теб, реших да се заема аз. Може да се преоблека като медицинска сестра, но те предупреждавам, че ще изглеждам адски тъпо. Седна на стола до леглото и кратко и я погледна с изпълнени с любов очи. Само това си заслужаваше всичко, през което беше преминала. Кога можеш да се прибереш? Утре, но ще трябва да се науча да ползвам патериците. После дън сподели закуската си с нея, а тя му обясни къде е апартаментът и му даде ключовете, за да отиде и да го подготви. Камериерката също щеше да е там. Малко след това той тръгна а тя се обади на Кармина да и кратко каже, че се прибира, без да обяснява повече. Когато пристигна в апартамента, Ейдън веднага и кратко се обади. Добре, този път не съм оплашен. Но няма как да не питам. Всичките тия Ренуари дега и разните малки картинки, дето са навсякъде, предполагам, че са оригинали и са били на ти. Нали? Да, притеснено отвърна тя, като се страхуваше, че той пак ще се паникоса. Наред ли е всичко? Не, ужасно е и мисля, че трябва да ги продадеш. Това място е като музей. Още не мога да си обясня, какво правиш с мен. А, между другото, рязко смени тона. Какъв, по дяволите, е тоя портрет насред кухнята ти? Вероник веднага се сети за портрета на Николай. Това е сделка. Той предложи да ми плати 100 хиляди долара. Вземи ги, каза Ейдън, но не изглеждаше доволен. Още ревнуваше. Свалих на пет или 10 продължи тя и се засмя, малко засрамена, че не му беше казала порано. Ти си истинска бизнес дама. Би трябвало да ти се разсърдя, че си го премълчала, но след като си инвалид, той е ще ти простя. Просто не го прави отново. Няма. Но той е безобиден. А това си беше само сделка. Определено се надявам да е така. Ако беше нещо повече, щеше да се наложи да го убия. Шегуваше се, но Вероник долови гнев му. Ейдън беше я на портрета повече, отколкото на колекцията и кратко, къщата, която беше видял в Париж, до някъде го беше подготвила. Впрочем, апартаментът ти в Париж ми хареса повече, добави той. Много почовешки и весел е. Това тук ми е твърде сериозно. Макар, че картините са възхитителни. Беше ги разгледал, докато Кармина го наблюдаваше подозрително. Нямаше представа кой е той мъж, но Вероник му беше дала ключовете си, а той бе оставил багажа си насред спалнята и кратко. След малко се връщам, каза той. Да ти донеса ли нещо? Само себе си. Трябват ми дрехи, с които да се прибера утре. Срязаха дънките ми, когато постъпих. Но това можем да го измислим и тази вечер. Ей, сега идвам. Обеща той и след половин час вече беше при нея в болничната стая с голям букет и огромно плюшено мече, което носеше балон. Беше купил балона от болничния магазин за подаръци, така че беше с огромен син надпис, който гласеше «Мумче е", което я накара да избухне в смях. Благодаря ти, че дойде, каза тя отново. Двамата се целунаха, а сестрата влезе и се усмихна. Е, днес изглеждате много пощастлива, отбеляза тя. Как се справяте с патериците? Ейдън се опитваше да й кратко помогне да свикне, но никак ни кратко беше лесно, ръката болеше. Сестрата предложи да използва инвалидна количка, което щеше да бъде полесно и безопасно. Имам чувството. Че съм на сто години, оплака се Вероник. Ейдън прекара целия ден в болницата, но накрая умората наделя. Легна до нея на леглото и заспа, а тя се зачете с писанието, което сестрата и кратко беше донесла. В 6 следобед Ейдън спеше дълбоко, облегнал глава на рамото и кратко, когато стаята влезе тими. И тя изглеждаше почти толкова уморена и съсипана, колкото майка си. И двете бяха с тъмни кръгове под очите. Кой е това? Свира по попита. Дъщеря и кратко. Приятел от Лондон. Долетя, за да ме види, отговори Вероник, опитвайки се да звучи по-спокойна, отколкото беше. Чувстваше се като тинейджърка, чиято майка е изловила да се целува с гаджето си. И какво прави в леглото ти? Ти ми беше потресена. Нямаше представа нито кой е този мъж, нито защо спи в леглото на майка и кратко. Спи. Същност преди малко заспа. Какво става тук, подяволите? Ейдън се събуди и се втренчи в нея. Като видя севирепото и кратко изражение, веднага се досети, коя е тя. Изправи се сънен и седна на леглото. Аз съм Ейдън Смит, спокойно се представи той. Дойдох? За да се погрижа за майка ти, понеже никой друг не изяви такова желание. Стана от леглото, изправи се в целия си ръст и протегна ръка към нея. Предполагам, че ти си Тими. Лошка сметтете я злополука, студено каза той. Ти ми стисна ръката му, но бързо я пусна. Не беше подготвена за тази среща. Вероник не знаеше какво да каже. Какво става тук? Попита ти ми и стон на полицай. Има ли нещо, което трябва да знам? Изгледа майка си обвинително. Не ми се вярва, студено отговори Ейдън. Освен ако не решиш да обясниш защо си била толкова заета, че да не дойдеш да видиш майка си. Всъщност, тя го приема за нормално. Аз обаче го намирам за някак тъжно. Бих се осмелил да допусна, че тя щеше да дойде в болницата заради теб. Ти ми беше толкова стресната от думите му, че цяла минута не успя да измисли какво да каже. Тримата мълчаха и се гледаха. Нямам деца, продължи Ейдън, но ако имах и бях в болница с изпочупени кости, бих искал да дойдат да ме видят. Имах проблем с една клиентка. Същност тя почина и аз трябваше да се оправям с болницата, полицията, да настаня децата и кратко в приемен дом. Ти ми прозвуча враждебно. Докато обясняваше, ядосана на думите на Идан. И освен това, с нощи имах важна среща, сурово добави тя, но той вече беше успял да накара да свие платната. Който и да беше, явно не се боеше от нея. И беше съвсем очевидно, че има близки отношения с майка и кратко. Изглежда, че води щаен живот, мамо, ядно и стърситими и в този миг се сети за последния им разговор, когато майка ги разпитваше как биха се почувствали, ако в живота и кратко има мъж. Явно въпросът и кратко тогава бе преднамерен, а не случайен, както си бяха помислили. Какво си правила? Продължи да. Разпитва тя. Сейдън сме заедно от лятото, отговори направо Вероник. Срещнахме се в Рим. Не спомена за останалите градове, на Тими щеше да и кратко дойде в повече. Самата тя едва успяваше да не се размее. Сериозно ли е това? Попита Тими. Не беше нито времето, нито мястото за този въпрос, но в момента Вероник нямаше избор. Не искаше да предаде Ейдън като отрече. Той беше дошъл чак дотук заради нея и сега тя чувстваше, че е длъжна да бъде честна за си. Така изглежда. Много мило от твоя страна, че ни го съобщи, каза Тими разярена. Обърна се и излезе от стаята. Вероник и Ейдън се спогледаха. Добре ли си? Мисля, че да, отговори тя и му направи място до себе си. Когато и да и кратко бях казала, се нямаше да и кратко хареса. Мисля, че на тях им харесва повече да съм сама. Така им е полезно. Ти ми определено не беше останала доволна, когато Ейдън я е нападна, че не бе дошла по-рано. Това не беше никак любезно от нейна страна. Но Вероника познаваше, а и личеше, че е много уморена. Малко по-късно и кратко изпрати SMS. Извинява Извинявай за наловката ситуация. Благодаря, че дойде. Обичам те, в момента това беше всичко, което би искала да и кратко каже. В мига, в който се прибра, ти ми се обади и на двете си сестри. Още що ми кратко вдигнаха телефона, тя изтърси. Мама е претърпяла злополука и си има гадже. Джой и Джулиет реагираха различно. Джулиет веднага се разтревожи и попита за злополуката. Джой пък направо попита, Кое. Тими им разказа за инцидента и за срещата си се идан в болницата. Джулиет се разстрои, че майка и кратко не беше и кратко се обадила. Сигурно не е искала да те тревожи, разумно изтъкна Тими. После сподели, че Ейдън изглеждал по от майка им и връзката им явно била сериозна. Спеше в леглото и кратко, като влязох, каза тя на Джой. Направи ме на нищо, че не съм дошла порано. Че ти не отиде ли веднага да я видиш? Смая се, Джой. Не можех, бях ужасно заета. Една от клиентките ми беше пребита до смърт от приятеля си и трябваше да се оправя с децата и кратко. Аз нощи имах среща с екипа. Сега, като го казваше... Ти ми се почувства виновна въпреки уважителните причини, които имаше. Но все пак не беше ходила на фризьор или нещо такова. Трябваше да разреши критична ситуация, а майка и кратко беше добре. И откъде се е появил той? Попита за интригувана Джой. Не беше. Очаквала това от майка си. Дошела от Лондон, за да се грижи за нея. Така каза. Не знам къде го е крила, но сега е тук и не изглежда, че скоро смята да си тръгне. Сигурно ни мисли за ужасни, притеснено каза Джулиет. Никоя от нас не е с мама. Тя добре ли е? Не знам. Предполагам, че да. Гипсирана е на две места. Така и не говорих с нея. Толкова се вбесих, че си тръгнах. След разговора им и двете момичета се обадиха на Вероник. Никоя не спомена Ейден. Когато приключи разговорите с двете, Вероник се усмихна. Бяха се държали много мило. Димните сигнали бързо се разнасят, пошегува се тя. Казаха ли нещо за мен? Попита Ейден. Нито дума. Съжалявам, че така се нахвърлих на тими, но не харесах поведението и кратко. Може би това и кратко е подействало добре. Не беше права, призна Вероник. Но пък много се радвам, че ти си тук. После го погледна със съжаление. Тези дни няма да са много забавна стоя глупа в гипс. Ще се справим някак, каза той лукаво. Не това имам предвид, засня се тя, а после се облегна на възглавниците и се усмихна. Е, а ми добре дошъл в семейството, Ейдън. Запозна се с Тими. Сега ще трябва да се срещнеш и с другите две. Нямам търпение, и сумтя, той и отново се излегна до нея. Сигурно ще е поучително, но аз съм далеч по заинтригуван от майка им. И трите момичета имаха много, за което да мислят, след като Тими им разказа за станалото. Не беше минавало през ума, че ще трябва да се справят с нещо такова, мъж в живота на майка им. И то помлат от нея. Същата вечер Тими вечеряше с Брайан в квартала. Това беше втората им среща. Това наистина ли те изненадва? Той изглеждаше смаяно от реакцията и кратко. Тя е красива жена. Дори не изглеждаше много по-възрастна от дъщерите си. Да, изненадана съм, признати Тими. Винаги е била сама. Баща ми беше с много жени. Майка ми обаче така и не се обвърза с друг мъж. Някоя и друга среща, но нищо сериозно, след като двамата се разделиха. Беше му много отдадена. Звучи така, сякаш цял живот е била длъжна някому, изтъкна той. Надявам се, приятелят и кратко да е свестен човек. Тя го заслужава. Ти ми не каза и дума. Двадесет ти ми посети майка си събота следобед, като предварително и кратко се обади. Ейдън и кратко отвори вратата на апартамента. През цялото време се държа студено с него. Бяха започнали. Зле. Вероник коцукаше с патериците, все още я болеше. Джой и Джулиет и кратко се бяха обадили, но и двете бяха заети. Джой учеше ролята си за съпунения сериал, в който още участваше, а Джулиет работеше по замъка с Жампиер. В петък за малко да претъркят истинско бедствие, когато водопроводчикът бе предизвикал малък пожар, след като бе заварявал нещо, но за щастие бяха успели да потушат пламъците, преди да бъдат нанесени големи щети. Все пак и двамата бяха изнервени, а през уикенда Жан пьер беше помогнал с почистването. На помощ им се бе притекла и Елизабете Марния. Ти ми беше предложила оферта за къщата, която искаше да купи за приют, и чакаше отговор. Изглеждаше вълдушевена, докато разказваше на майка си. Ейдън ги остави да си говорят насаме. Когато Тими реши да си тръгне, той я изпрати. Тя го изгледа ледено, не му отговори, когато и кратко пожела довиждане и рязко тръщна вратата след себе си. Тя ме харесва, каза той на Вероник, скрива усмивка. Просто се страхува да го покаже. Вероник се надяваше двамата скоро да се разберат. Макар, че дъщеря и кратко не беше казала нищо за него. Направи и кратко впечатление обаче, че се беше държала далеч повнимателно с нея и с много повече уважение. Коментарите на Брайан и на Ейдън бяха свършили работа. Злополуката с Вероник беше накарала всички да се замислят. Всичко можеше да свърши и далеч по зле. Вероник и Ейдън играха на карти и гледаха филми през целия уикенд и когато Тими си тръгна, той излезе за малко с фотоапарата. Изглеждаше щастлив, когато се върна, беше направил няколко страхотни снимки в парка. Сготви вкусни спагети за вечеря, а накрая поработи на компютъра. Беше организирал нещата така, че да може да остане в Нью-Йорк толкова, колкото беше необходимо. Искаше Вероник да дойде при него в Лондон. След като махнат гипса и кратко, и тя обеща да го направи. Тогава вече щеше да е декември. Това и кратко се струваше на цял живот разстояние, особено както коцукаше с патериците. В понеделник отново се зае с портрета на Николай. Ейдън ръмжеше всеки път, като минеше по край нея, но когато Вероник напредна, той призна, че платното става все по-хубаво. Тя изучаваше снимките и записите, които беше направила, и това вършеше добра работа. Една сутрин Ейда не извика и кратко показа сутрешния вестник. Вчера Бърти е бил арестуван, мрачно, каза той. За застрахователна измама. Сега ще си има много по-сериозни проблеми от завещанието. Ако го осъдят, ще ида в затвора. Радвам се, че Пол не е жив да го види. Това щеше да разбие сърцето му. Но и двамата знаеха, че това не би го изненадало. Пол все предричаше такава развръзка и се боеше от нея. Вероник веднага се обади на Тими да и кратко каже и за ней не изненада дъщеря и кратко вдигна телефона. Брайан вече и кратко се беше обадил. Вероник предположи, че доведеният и кратко син ще се откаже от иска, но Тими и кратко обясни, че според Брайан той може и да продължи да ги притиска за споразумение, за да плати на адвоката, който вероятно ще струва скъпо и няма да работи без пари. Ти оправи ли си отношенията с Брайан? Попита Вероник. Същност, да, признати ми. Заведеме два пъти на вечеря. Първия път ми каза, че ще напусне, ако след края на вечерята още го мразя. Ходихме в 21 и изкарахме добре, така че остава. Вероник беше впечатлена и намери тактическия му ход за умен и оригинален. Надяваше се дъщеря и кратко скоро да се помири и сейдън. Него трудно можеше да вини за нещо, каквото и да си мислеха другите. След това се обади на Джой и Джулиет да им каже за Бърти. Никоя от двете не се изненада. От твърде дълго време брат им беше поел по лош път. Нямаше как да не стане нещо такова. Като свърши с обажданията, Вероник сподели се и дън, че момичетата си кратко се сторили щастливи. Мисля, че Джулиет има връзка с архитекта в Сен-Пол Дюванс, каза тя. А Джои беше щастлива с Рон. Ти ми пък току-що ми призна, че излиза с адвоката. В момента животът на всички вървеше чудесно. Освен при Бърти, който се беше запътил към затвора. През следващите пет седмици, докато Ейдън помагаше на Вероник, Тими продължи да се държи с него ледено, макар и цивилизовано. Офертата и кратко за къщата беше приета и проектът за приюта можеше да стартира. Майка и кратко пък ставаше все по-умела с патериците. Вероник се притесняваше за деня на благодарността и продължаващото напрежение между Ейдън и Тими, но празникът всъщност не се състоя, което улесни положението. Джулиет и Джой не си дойдоха от дома, а тими остана като доброволка в кризисния център. Сейдън се оказаха сами. Той сготви пиле, а тя – традиционната плънка и всичко, което вървеше с нея. Двамата споделиха един спокоен и уютен празничен. Ден Завърши портрета на Николай в седмицата, преди да й кратко свалят гипса. Дори Ейдън призна, че работата й кратко е великолепна. Тя изпрати на Николай снимки по имейла, а той беше впечатлен и заяви, че портретът е чудесен. Помоли я да му го изпрати в Лондон. Тя го прати като подарък и отказа за плащане. Обясни му, че за нея е било удоволствие да го рисува и му благодари, задето да отново се бе захванала с това. Когато и кратко свалиха гипса, Ей да на заведена вечеря, за да отпразнуват събитието. В Нью-Йорк беше прекарал точно пет седмици. Чувстваше се съвсем като дома си с нея, дори Кармина беше започнала да го обича, но вече се налагаше да се прибере в Лондон и да работи по изложбата си. «Може да тръгнем веднага след Коледа, а ако искаш, ти може да тръгнеш сега, а аз ще дойда след празниците», каза Вероник. «За Коледа ще трябва да съм тук, но после мога да пътувам». Момичетата са далеч, а ти ми е заета. В края на декември съм твоя. А може да тръгна ми сега, да се върна тук за коледа и веднага след това пак да дойда в Европа. Музика за ушите ми, отговори той. Решиха да пътуват след три дни, така че той да може да продължи работата си. Вероник планираше да се върне за коледа в Нью-Йорк и да прекара за щерите си, което и кратко се струваше правилно, а и намираше за честно. Преди да заминат Вероник вечеря с Тими и дъщеря и кратко, и кратко разказа за къщата, която беше купила. Все още се вместваше в бюджета. Беше депозирала тримесечно предупреждение за напускане на фундацията, в която работеше, и призна, че често се вижда с Брайан. А какво става с теб и Ейдън? Попита тя майка си. Все още не го харесваше след неприятното им запознанство. Вероника обаче смяташе, че и трите и кратко дъщери бяха помили с нея, след като вече знаеха за съществуването му. Джой и Джулия кратко се обаждаха по-често, а ти ми не беше толкова агресивна и беше малко повнимателна с майка си. Всичко изглежда наред. Много е добре, всъщност, отговори тя спокойно. Мисля, че ако го опознаеш и му дадеш шанс, и ти ще го харесаш. Странно е, но всъщност е на същата възраст като мъжа, с когото излизам, каза Тими. Ейдън беше с две години по-възрастен от Брайан. Не е странно. Просто така стоят нещата. Не ни е грижа за възрастани, каза безмилостно Вероник. Да, различни сме. Имаме си свои гледни точки за живота, но той ме оставя да бъда тази, която съм. И ме харесва. Щастлива съм с него. Не знаеше как иначе да го каже. Връзката и кратко Сейдъм беше лесна и дори Тими беше признала на сестрите си, че той най-вероятно не с майка им заради парите. И трите бяха го издирили в интернет и разбраха, че е уважаван и талантлив фотограф. А Вероник изглеждаше пощастлива от всякога. Дори и дъщерите и кратко нямаше как да го трекат. — Кога ще се върнеш? — Попита Тими. За да ще съм тук, отговори тя. Аз няма да съм тук, мамо, каза тя притеснено. Брайан току-що ме покани в Бостън и бих искала да отида. Вероник се изненада. Същата вечер се обади на Джой и Джулиет да ги пита къде ще са за празниците. Джой щеше да ходи в Сейнт Беард с Рон, макар до сега да не беше и кратко го казала, а Джулиет не искаше да я разочарова, но и кратко се щеше да остане във Франция. Щом като дъщерите и кратко нямаше да са се удума за коледа, можеше да изкара празниците в Лондон или в Париж-Сейдън. Съобщи му го на закуска в деня преди заминаването им. Ако очакваш да започна да се оплаквам, надей, заяви той и засия. Колко дълго може да останеш в Европа? Може би два месеца. Усмихна му се. Дъщерите и кратко бяха заети и това за първи път караше да се чувства по-благодарна от когато и да било. Предоставяше и кратко се истинска. Възможност да започне новия си живот с него и да отдели време и за себе си. Крайно време беше. Ейдън и Вероник заминаха за Лондон. Той беше щастлив да се върне в мансардата си. Планираха да останат там десетина дни, за да може да приключи с работата си. След което да отидат в Париж за коледа и Нова година и да поостанат в апартамента и кратко известно време. Беше отделил за нея кътче в мансардата си, където да рисува, ако пожелае. Вероник искаше да пътуват до Сен Пол Дюванс през уикенда, за да видят докъде е стигнала Джулиет с замъка и да се срещнат с Жан -Пьер. По всичко личеше, че там романсът също бурно процъфтяваше. Седмица, след като бяха в Лондон, и кратко се обади брат Томазо от Венеция. Съобщи и кратко, че има интересни новини около происхода на картината, които би искал да обсъди с нея, но първо я молеше да му изпрати. Обеща да и кратко се обади веднага, след като види платното. Тя незабавно се свърза с Арнолд и го помоли да изпрати картината във Венеция. За какво става въпрос? Попита Ейдън, след като тя затвори. Не знам. Брат Томазо казва, че имал интересни новини. Сега иска да види картината, така че помолих Арнолд да му я прати. Нямам търпение да разбера какво ще ни каже. Посрещнаха коледата в апартамента на Вероник в Париж, само двамата, а на другия ден отидоха на празничната литургия в Нотр-Дам. На нова година бяха с Джулиет и Жан-Пьер в Сен-Пол-Дюванс. И тя, и Ейдън го харесаха. Възстановяването на замъка вървеше побързо, отколкото беше очаквала. През целия януари останаха в Париж. В средата на месеца брат Томазо отново и кратко се обади и я помоли да дойде във Венеция. Картината беше пристигнала невредима и той я беше проучил внимателно. Ейдън каза, че се чувства така, сякаш чакат да разберат дали са спечели от лотарията и пожела да придружи във Венеция. Отлетяха в петък след обед и в 4 часа вече бяха в манастира, когато братята се отправяха към Параклиса за вечерната служба. Беше слънче в зимен ден и Венеция изглеждаше покрасива от всякога. Брат Томазо ги очакваше в библиотеката, където се бяха срещнали за пръв път. Картината беше поставена на триножник. Монахът веднага стана да ги поздрави и се зарадва да ги види. Прекарах чудесни мигове. Изучавайки картината ви, сподели той с Вероник. Взе показалка и започна да им показва. Важни детайли, благодарение на които беше установил дали платното е истинско. Ейдън не можеше повече да издържа на напрежението и попита: Това истински Белини ли е? Брат Томазо ги изгледа сериозно и им отговори по начин, какъвто не очакваха. Дали е Джакопо Белини? Не, не. При тези думи Вероник леко се разочарова, но не беше изненадана. Винаги се беше съмнявала, че картината е оригинална, и ето че се беше оказала права. Изследваха внимателно. Първоначално смятах, че е на бащата Белини, Джакопо, но се оказа, че греша. Проучванията ми обаче ме отведоха до много интересна картина, която е принадлежала на първия граф Дъдли в края на 19 век. Картината за последно е показвана пред публика през 1955. -та. Продължи той, след което отново се появила 55 години по-късно, за да бъде продадена на аукцион през 2010. -та. Нарича се Пейзаж с мадонът и младенеца е дело на Джовани Белини, син на Джакопо. След като веднъж е проследих, бях напълно убеден, че вашата картина е дело на Джовани, а не на баща му, както бях решил първоначално. Така, че си имате Джовани Белини, а не Джакопо. Няма никакво съмнение. Ейдън и Вероник бяха впечатлени от думите му. Монахът добави почти набрежно, може би новината, че авторът е Джовани Белини, а не баща му, също е добра за вас. Картините на Джакопо днес се продават между 20 и 100 хиляди долара. Картината на Джовани Белини, за която ви говорих, е била продадена за над 5 милиона долара от Saltbis през 2010. А вашата картина е рядко съкровище, което може би струва дори повече. И двамата го гледаха втрънчено, без да знаят какво да кажат. Историята на картината е почти толкова забележителна, колкото тази на художника, продължи той. Намериха да се споменава в някои много стари книги, посветени на изкуството, с които разполагаме в библиотеката. Първо открих само нейно писание, а после се появи в две различни издания. Била е закупена от френско семейство тук, във Венеция, в края на века, след което заедно с картината са се преместили във Франция. Единственото, което не мога да се обясня, е как така се върнала отново тук, откъдето сте я купили. Но пътите кратко е бил дълъг и невинаги щастлив. Хората, които са я купили, били френски банкери, Бергер Куен. Красяла е паришкия им. Дом в продължение на много години. Наследил е най-големият им син, мисля през 1918. Била е негова до 1940. След това напълно изгубихме следите и кратко, картината просто изчезва. Проследихме обаче тъжната съдба на семейството. Всички Бергер -Коен били изпратени в немски концентрационни лагери по време на окупацията и доколкото знаем, никой не е оцелял. Притежавали са забележителна колекция от творбини на изкуството и отделни образци са се появявали на различни места през годините. В Германия, Англия, една картина във Франция, няколко в Южна Америка. Има няколко в музеите. А сега се появява тази. Някак е намерила пътя си обратно до Венеция. А вие сте я купили. Можем само да предполагаме, че е била отмъкната от нацистите с останалото от колекцията на Бергеркуен, когато се ги интернирали. Ясно е, че търговецът, от когото сте я закупили, не е подозирал с какво съкровище разполага, предвид малката цена, която сте платили. И така, скъпа моя, каза той и погледна Вероник, вие разполагате с едно изключително съкровище за вашата колекция. Трябва добре да се грижите за него. Ако питате мен, истинското му място е в музея. След един дълъг миг Вероник се обърна към брат Томазо. Наистина ли всички Бъргер са загинали в концентрационните лагери? Така мисля. Картината очевидно е попаднала при немците, след като собствениците и кратко са били отведени. Понякога е полезно да се проследи картина, отколкото човек. Но което изчетох, всички от семейството са изчезнали. Произнасе тези думи с уважение, а Вероник се замисли. Историята беше толкова тъжна, а тя изпитваше вина, че притежава картина, която се беше озовала при нея след такова нещастно странстване. Искрено благодари на брат Томазо за проучването му, написа солиден чек за манастира и още един за монаха, за него, а не за благотворителност, а той е целуна и по двете страни. Попита го дали може картината да остане в манастира, докато уредят връщането и кратко в Нью-Йорк, след което се Едън си тръгнаха заедно с документите, които и кратко бяха дали. За какво мислиш? Попита Ейдън, докато се отдалечаваха от Сан Григорио. Очакваше да е радостна, но Вероник беше странно мълчалива, сякаш нещо и кратко тежеше. Мислех си за бергеркоени и онова, което ги сполетяло. Може би можем да разберем. Дали някой член на семейството все още живее в Париж. Но това е било преди 75 години, внимателно и кратко напомни той. Дори някой да е оцелял и да се е върнал от лагерите, вече би трябвало да е починал. Тя кимна, а после продължиха към хотела, потънали в мрачно мълчание. Вечерта премина тихо. Отидоха до любимия си ресторант. Но по това време на годината мястото не беше толкова оживено, а Вероник изглеждаше отнесена и тъжна. Когато напуснаха Венеция на следващия ден, тя продължаваше да е в същото мрачно настроение. Картината се беше оказала изключително скъпа, но за нея това нямаше голямо значение. Чувстваше се сякаше една от нацистите, които я бяха откраднали. Сподели се и да носещането си, че ръцете и кратко са изцапани с кръв. Но хората вече ги няма, опита се да е в разуми той. Можеш да и кратко се радваш. Това е красива картина, също като онези, които ти оставил дядо ти. Подарък от бившия ти съпруг. Дядо ми не е крал картини от хора, убити в лагерите на смърта, тъжно каза тя и е и не опроверга. Нямаше смисъл. Когато се прибраха в апартамента и кратко в Париж, тя седна зад компютъра и се захвана за работа. Събира и проучва информация цял следобед и цяла нощ, а когато си легна, Ейдън вече беше заспал. На следващата сутрин отново се залови за работа, продължи и през следващите няколко дни. Четири дни покъсно отдели три имена от списъците, които беше извадила. В Париж имаше хиляди коен и непомалко бергер. Имаше и трима бергер коен. Показана Ейдън списъка и същия следобед им се обади. Първата се оказа млада жена, която каза, че семейството и кратко е от Алзас и никога не са живели в Париж. Вторият беше младеж, студент. Обясни, че родителите му живеели на съпружески начала, но така и не се оженили. Майка му била Бергер, а баща му – Коен, така че носил имената и на двамата. На третия номер се обади млада жена. Представи се като Анриет Вилие. Франсуа Бергеркоен се казвал дядо и кратко, и те живеели в дома му, за да се грижат за него. По тази причина телефонът бил на негово име. Отговаряше наохотно на въпросите и кратко, понеже реши, че става въпрос за телефонен маркетинг, и се изненада, когато Вероника попита дали може да се видят колкото е възможно по-скоро. Някакъв проблем ли има? Притесни се младата жена. Не. Мисля, че може би разполагам с. Нещо, което е принадлежало на дядови или на неговото семейство преди много време, и бих искала да го обсъдя с него. Това е невъзможно, отсече жената. Цялото му семейство е загинало през войната. Оцеляла само той, а имуществото им е било изето, думът им и всичко в него. Знам, внимателно отговори Вероник. Той били ли разговарял с мен? Дядо е на 88 и не е добре. По онова време е бил дете. Умът му е ясен, но може да не помни предмета, който смятате, че сте открили, обясни внучката. Ще му донеса снимка, каза Вероник. Пазеше една в компютъра си и можеше да я принтира. Може ли да дойда утре? Опорито попита тя. Трябва да взема малкия си син от училище, въздъхна Анрият. Елате е в пет след обед. Само ви моля да не го разстройвате. Унези времена са били много тежки за него. Не обича да говори за тях. Обещавам, че ще направя всичко възможно да не го разстроя. Мисля, че ще пожелай да си върна онова, което ще му дам, ако е било притежание на семейството му, на родителите му. Затвори телефона и замислена се обърна към Мейдън. Мисля, че го открих един от тях 88 е по ново време трябва да е бил на 13 какво смяташ да правиш разтревожено попита Ейден през последните дни Вероник се държеше като обсебена и това започваше да го тревожи утре ще се срещна с него искаш ли да дойдеш с мен 21 докато очакваше часа на срещата Вероник не спря да се притеснява през целия ден в половина излязоха от апартамента и отидоха до адреса в 15-ти арондисман. Паркираха от другата страна на улицата. Жилището се оказа малка, занемарена къща. Видът и кратко подсказваше, че някога изглеждала добре, но времето беше сложило своя отпечатък и сега се нуждаеше от сериозен ремонт. Улицата също не беше в много по-добро състояние. Вероник натисна звънеца. Отвори и млада жена в началото на 30-те, в дебел половер и пола. До нея стоеше малко момченце. Отвътре се носеше миризма готвено, а щом влязоха, доловиха атмосфера на особена аристократична бедност. Подът в антрето беше застлан сефтин жълт линолеум, върху който беше метнат стар износен килим. До стълбището имаше инвалидна количка. Вероник представи себе си и Ейдън. Жената настани момченцето пред телевизора и след като се поколеба. Ги поведе нагоре по стълбите, сякаш се боеше да не стане жертва на някакви измама. Вероник обаче беше толкова настоятелна, искрена и решителна по телефона, че жената накрая се беше предала и сега се надяваше да не е допуснала грешка. Все пак бе решила да покани вътре двамата непознати. Вероник извади от чантата си кафя в плик със снимката на картината. Ръцете й кратко бяха ледени и цялата трепереше, докато следваше жената по стълбите. Двете разговаряха на френски. Тръгнаха по дълъг коридор, покрит с износен килим, след което Анриет отвори вратата на малка спалня. Възрастен мъж си почиваше в кресло, а пред него имаше проходилка. Четеше, но когато влязоха, вдигна поглед. Беше в овехтял костюм. Виждал и по добри дни, но беше чист и спретнат, с ясен поглед. Дядо, тези хора са дошли да те видят. Искат да говорят с теб, каза внучката, а Вероник му се усмихна. Човекът е изгледа, като очевидно се опитваше да се сети дали я познава, но после поклати леко глава. Не ви знам коя сте, ясно каза той. Наистина не се познаваме, му призна Вероник. Искам да ви разкажа една история за нещо, което притежавам, и да ви питам за него. Старецът се съгласи, рядко имаше гости. Жената придърпа два ниски стола за Вероник и Ейдън, самата тя седна на леглото. Вероник му разказа за това, как беше купила една картина във Венеция преди много години, по време на медения си месец. При развода оставих на съпруга си, но наскоро картината отново се върна при мен. През цялото време се чудех, дали е истинска. Мислех, че може да е Белини, а може би майсторско копие. Старецът слушаше внимателно, докато тя разказваше. Преди няколко месеца я занесох в един манастир във Венеция, за да науча нещо повече за нея, за происхода и кратко, както и да разбера дали наистина е Белини. Ако е оригинал, смятах да я завещая на децата си. Миналата седмица отново посетихме манастира, бяха успели да проследят картината. Принадлежала е на парижко семейство някъде през 1900-та година, продължи Вероник. Семейство Бергер Куен През 1918 преминала в наследство на най-големи им син. А през 1940 картината изчезва по същото време, когато Вероник замълча за минута, а очите на стареца се напълниха със сълзи. Когато и семейството изчезнало, приглушено продължи тя. Монасите мислеха, че никой не е оцелял, но не бяха сигурни. Намерих ви през интернет. Дойдох да разбера дали сте част от това семейство. Известно време, възрастният мъж не можа да каже нищо, а когато я е погледна, по лицето му се стичаха сълзи. Бях на 13. След училище си тръгнах с един приятел. Бях закъснял и, когато се върнах, цялото ми семейство го нямаше. Всичките, четирите ми сестри, родителите ми, големият ми брат. Сестрите ми бяха по-малки от мен. Бяха отвели всички. Съседите ме криха известно време, налагаше се да излизам вечер, за да търся храна, защото хората нямаха достатъчно. Накрая нацистите все пак ме намериха. Изпратиха ме в друг лагер. Не природителите ми. Никой от тях не оцеля. Разбрах това след войната с помощта на червения кръст. От лагера ме освободиха американците, тогава бях на 18. Там се запознах и със съпругата си. Тя беше едва на 17. Скоро след това се оженихме. И тя беше загубила семейството си. Върнахме се в Париж. Работихме здравата. Дълго време нямахме деца. А това е внучката ми Анриет. Тя се грижи за мен. Баща и кратко, моят син, живее в Лион. Къщата, която отнеха от родителите ми, се намираше в 16-ти рундисман. Никога не открих нищо от някогашната ни собственост. Станах учител, съпругата ми беше медицинска сестра, чудесна жена. Почина преди три години. Повдигна нагоре ръкава си и показа избледнелият татуиран номер. На ръката си. Всичко, което човекът разказа, оживя пред очите и кратко и почти и кратко прилуша. Можеше да си представи как се изпратили малкото момче в лагера на смърта, как се запознал с едно момиче, с което някак успели да оцелеят и да продължат живота си заедно. Извади снимката от плика и му я подаде. Старецът дълго мълча. Сякаш изгубен в друг свят. Беше на дядо ми. Остави я на татко. Красеше трапезарията ни. Мама я обичаше. Усмихна се. Винаги се ма намирал засмешна с всички тия ангели. Изгледа Вероник и Ейдън. Да, помня картината. Очите му бяха като кладенци, пълни смъка. Надявах се да я помните, Макар, че 13 годишните момчета не винаги забелязват картините. Единственото, което исках да знам, е дали наистина е била на семейството ви. Искам да ви я върна. Тя си е ваша, не моя. Вие сте собственикът и кратко по право, била е открадната от вас. Няма да я крада отново. Сега струва много пари, милиони евро. Може да решите да я продадете за да подпомогнете себе си и семейството си. Ако желаете, мога да ви свържа с хора, които да ви помогнат с продажбата, а може да я продадете и на аукцион. Ще предизвика сензация в света на изобразителното изкуство, особено след като автентичността и кратко е потвърдена от сигурен източник. Мога да ви е изпратя на вас или на търговец. Трябва да поговорите с семейството си и да решите какво ще правите. Искате да ми я дадете? Човекът изглеждаше объркан, а внучката му се разплака. Плачеше и Вероник, когато стана и докосна ръката на стареца. Тя си е ваша. Принадлежи на вас така, както е принадлежала на баща ви и дядови. Вие сте собственикът и кратко по право, с всички тия смешни ангели. Усмихна му се пресълзи и той отвърна на усмивката и кратко. Защо правите това за мен? Попита я е с разтреперан глас. Защото така е правилно. най сетне справедливост, малка част от нея, след всички тези години. Това щеше да промени живота им, макар човекът още да не го разбираше. Вероник предполагаше, че картината ще струва най-малко 5 милиона долара, а може би и повече, точно както Джовани Белини, продаден от Сеотбис през 2010 както беше казал брат Томазо. Това беше изключително рядка картина с забележителна история. Нека внучката ви да ми се обади, когато сте готови, за да ми каже къде да изпратя. В момента е в Венеция, в един манастир. Майка ми щеше да е щастлива, прошепна старецът, а после целу Вероник по бузата. Благодаря ви. Благодаря, че ни върнахте нещо, което някога е било наше. През всички тези години единственото, което имахме със съпругата си, бяха спомени. А сега имате мечти. Можете да направите каквото поискате. Усмихна му се, а после Сейдън решиха, че е време да си тръгват. Старецът стисна ръката на Ейдън, наведе се и също го целуна. Довиждане, Мусю Бергер Куен. Грижете се за себе си. Довиждане, отговори той. Благодаря ви! Семейството ми ще е много щастливо. Пощастливо, отколкото можеше да предположи. Трудно беше да си представи толкова пари, особено като си имаше предвид живота, който беше живял още от дете, депортиран, изгубил всичко, цялото си семейство. Вероник се усмихна и последва момичето надолу по стълбите. и кратко на лист хартия, адреса и телефона си. Обадете ми се, като решите какво ще правите. Продажбата трябва да бъде добре организирана. Ще се радвам да ви помогна. Анриета погледна просълзена. Не знам как да ви благодаря, каза тя. Не се налага. Картината е негова, меко отговори Вероник. Разделиха се и двамата се и се отправиха мълчаливо към колата. После той се обърна към нея и я погледна. Не мога да повярвам какво направи току-що. Така беше правилно, отговори простичко тя. Картината не е моя. Осъзнаваш ли колко струва? Тя кимна и му се усмихна. Чувстваше се по-леко от перце и по-щастлива от когато и да било. Знаеш ли, като за богато момиче ти си много, ама много свестен човек, каза той, усмихни и кратко се и седна зад волана. Придърпа я към себе си. Никога, никога в живота си не беше обичал така. Същата нощ Вероник стоеше на прозореца, гледаше озарената от лунната светлина сена и си мислеше за Франсуа Бергеркоен и за Пол, който беше започнал всичко това със странното си завещание. След смъртта си бившият и кратко съпруг беше направил повече за всички тях, отколкото за който и да било през целия си живот. Даде на ти ми нейния приют. Джулиет щеше да превърне замъка в хотел. Джой вече развиваше актьорската си кариера с стабилен менеджер и с очакване на добри роли. Софи беше припозната, беше се запознала с сестрите си, а двете с майка и кратко притежаваха малко състояние. Бърти най сетне не падна в лапите на закона. Франсуа Бъргер си върна картината и си осигури богатство за оставащите му години, за себе си и за семейството си, като малка компенсация за всичко, през което беше преминал. И както Пол я бе посъветвал, тя отново рисуваше. Всеки от тях беше срещнал човека, с когото трябваше да бъде. Беше се запознала Сейдън, докато издирваше произхода на картината, за която Пол все твърдеше, че е истинска, и накрая се беше оказал прав. Тими имаше Брайан и двамата бяха напълно подходящи един за друг. Джулиет пък срещна Жан-Пьер, докато възстановяваше замъка, а Джойс имаше менеджер който беше добър човек и я обичаше. Пол беше дал на всички онова, от което се нуждаеха и искаха, всичките им мечти. Последният му жест беше по-голям от всичко, което бе успял да им даде приживе. Някъде там от рая беше сътворил чудеса не само за децата си, а и за нея. Ейдън застана на прозореца до нея и обвира се около раменете и кратко. За какво си мислиш? За всичко. За това как добре се подредиха нещата. Отпусна се и се почувства в безопасност в обятията му. Днес свърши чудесна работа, каза той и е целуна. Да го отпразнуваме, прошепна в охото и кратко, след което се отпуснаха в удобното легло и той отново я притисна до себе си. Никога нямаше да забрави погледа на стареца, когато Вероник му съобщи, че картината е негова, нито пък нейния, когато го направи. Това беше на подарък, както и последните дарове на пол към всички тях. Издание автор Даниел Стил. Заглавие безценни дарове. Преводач весела ангелова. Година на превод 2015. Език от който е преведено английски. Издание първо. Издател Ик Бартоот. Град на издателя София. Година на издаване 2016. Тип Роман. Националност Американска. Печатница Алианс Принтеот. Излязла от печат 25 април 2016. Редактор Елка Николова. Айсбиен 978-954-655-675-2.